Филип Жак Пътешествие под звездите 8000 км сам, пеша, от Египет до Сантяго да Компостела. Можех да си представя това приключение, но предпочетох да го изживея. Първа част И най-големите пътешествия Започват с малки стъпки. Лауда Едно, 12 милиона крачки към звездите Сейнайската планина, на върха на която бях опънал постелята си върху грапава скална платформа, бе обгърната от тишина. Бях сам пред генезиса на света. Съзърцавах небето, завладян от емоция, която не можех да сдържа. Пък и защо ли да го правя? В този миг сякаш всекият ум от тялото ми бе изпълнен с мир. Вече не бях просто жител на земята, а пътешественик между два свята, Свързан със сребриста нишка със звездите. На няколко метра от мен се издигаше затвореният параклис, света Троица, който изглеждаше стабилно кацнал върху скала. А под него няколко далечни разпилени светлинки издаваха присъствието на Бедуинско селище. Ръцете ми се движеха, водени от неконтролируема емоция, разтваряха се към небесния свод. За да подсилят молитвата ми и да получат в замяна необходимата сила да успея да доведа до край на лудничавото си начинание, което едва започвах. Няколко часа порано заобиколих манастира, св. Катерина и тръгнах да изкачвам свещената планина по Камилската пътека един от двата възможни пътя, а насреща ми група муна си и миряни от Оганда се опитваха да се спуснат по същата тази пътека, като монахините буквално се бяха увесили на ръцете на придружителите си. Връх Моисей, или Джебъл Муса, е свещено място за три големи монотистични религии и привлича поклонници от цял свят. Митичен извор на свят история, където според Библията Господ се е показал на Моисей в пламъците на горящ хръст и му е дал скрижали из десетте Божи заповеди. На същото това свято място евреите са получили тората, а крилатият кон на Мохамед Александър Баурак отлетял, за да пренесе пророка от Мека в Иерусалим. Изкачих 2285 метра довърх малко преди слънцето да се скрие на запад зад върх света екатерина, кръстен на мъченицата от Александрия, обезглавена през 365 година, чието тяло е било пренесено от ангели на върха. На това свещено място, сякаш подпечатано от Господ, бях решил да прекарам нощта. Тримата души, които срещнах шотландецът сам и двамата зимбабвици Гари. И Гарет предпочетоха да слязат селото, преди да се свечерило. Бях сам, на върха на свещената планина, но не бих отстъпил мястото си на никого и за нищо на света. Дали Господ няма да ми прошепне единадесетата си заповед? Щастието, което мислех вечно, щеше да продължи само няколко часа. Още преди да се е зазорило, група колебливи светулки се изкачиха на планината и разкъсаха мрака. Следвайте гида. Бяха организирани групи от Шърмалшейх от всякакви националности и вероисповедания, екипирани с лампи на челата вместо трето око, като част от тях бяха увити с покривало, наето от някои от заведенията за чай, разположени по край 3000 хиляди издялкани от разкаени мунаси стъпала в скалата. Раят трябва да се заслужи. Малка придобивка за неколцината на които всяка нощ наблюдават как пред крехките им жилища се нижа цялата земя, осветена от бензинови лампи. Чай, чай Предлагаше превит на две под покривалото си бедуин и размахваше малък син емейлиран чайник. Цената на чаша чай нарастваше пропорционално на надморската височина. Навърха пък негов съучастник, покрит с купчина от елайна Рамил 4-5 матрака, посрещаше туристите, Предлагайки стоката си под найем срещу 10 египетски паунда. Спектакълът на изгряващото слънце, повтарящ се ежедневно, откакто свят светува, вероятно и този ден щеше да се състои. Всички погледи бяха отправени на изток в очакване слънцето да се покаже над хоризонта. Червеникавият слънчев диск изплува от водите на Нун океана от енергия, откъдето според египетската митология произлиза всяка форма на живот. Бокър се показа отново, така както го е направил и през първия ден на сътворението, когато е бил изтласкан като глинена топка топко от скарабейна и Кепри и е изплувал от първичните води. Слънцето се издигаше бавно над синайската планина и разпръскваше синкавите си от блясъци по гранитните заоблени форми. Емоцията бе осезаема сред царящата гробна тишина. За пореден път звездата победи мрака и дари света с вдъхновяващата си енергия. Водейки хората към светлината. Същите групи, които се бяха изкачили задъхано до върха, започнаха да се спускат заредени с нови сили към манастира Света Екатерина, по стъпалата на разкаянието, които бедуините наричат Пътя на Моисей. Бях първият, който се бе изкачил и последният, който слезе, толкова ми бе трудно да напусна това място, което оказваше огромно влияние над мен. По обратния път срещнах старица, облечена изцяло в черно, която катереше стъпалата и побутваше с пръчка магаре, движещо се бавно пред нея. Не знаех кой от двамата бе по-истощен, жената или магарето. Добичето беше опасано с бидони вода, от които щяха да се възползват продавачите на чай следващата вечер. Сега вече прецених, че цената на чая беше справедлива. Връх Синай, към който се обърнах за последен път, най-после си отдъхна. Прашният път правеше няколко завоя и водеше към внушителния манастир в Цият чиито чието контури вече се долавяха в дъното на тясната долина. Манастир Крепост, построен през 527 година от император Юстиниан. Християнски анклав сред ислямска земя, който е съхранил зад стените си най-внушителната колекция от ръкописи света след тази на Ватикана, молейки през вековете за протекция всички завоеватели. Разположен зад абесеидата, параклисът на горящия храст е най-свещеното място на манастира, а от тук и на целия полуостров. Един от източно православните муна си излезе от манастира и дойде до количката ми, Одисей, която вече бях успял да сглубя, и позира за снимка. в да се хвана на бас, че брадатият гигант работи в кухня, толкова мръсна беше черната му пръстилка. Нилус ми подари пръстен на манастира. Въпреки че бе малко голям, той бил по неговите думи талисман, чиято защитна енергия щяла да ме пази през целия ми мирен поход. Беше 14 октомври денят на заминаването ми и рождения ден на баща ми, който, както добре знаех, вече очакваше моето завръщане. В късния следобед слънцето продължаваше да грее, но температурата беше поносима и можех да се впусна в новото си приключение. На първо време бързах да се слея с асфалта. От 17 дни се въртях в кръг и бях загубил търпение. Всичко беше започнало нормално, докато не направих откритието, което ме принуди да отложа тръгването си. Няколко дни порано, рано одиси без гънат на 4 и опакован трескаво, както при всяко мое заминаване, след което хвърлен в багажното отделение на гръцката самолетна компания Olympic Airlines. Той бе направил няколко лупинга, описвайки олимпийските кръгове. А аз се озувах свит в малката. Си седалка в економична класа. Все пак успях да протегна краката си към съседната бизнес-класа, от която ме делеше само едно перде, на халниците пак се уредиха. Но пък им се полагаше, скоро те щяха да понесат цялото бреме на похода. Кайро, 2 часа и 30 минути, две Невъзможно бе да атакувам египетската столица посред нощ. Изчаках чинно зазоряването, изпънат като кобра на стол в чекалнята, наслаждавайки се на представлението как се хвърлят кофи с вода и как служителите стилно забърсват с парцал пода на летището под зоркия поглед на воени, застанали на пост като пазителите на храма на Рамзес Фабо Симбел. В 6 часа 20 милиона жители на пипаловидната агломерация на Кайро се събудиха. След като минах през редица полицейски проверки и прекарах няколко часа в автобуса за Синай, Усчях да стигна до Бедуинското селище, разположено близо до манастира Света Екатерина. Нощта се спусна над базовия ми лагер и звездите описаха йероглифи по египетското небе. Въпросната вечер обаче не се чувствах способен да ги разчета. Бях смъртно уморен и се свлякох върху матрака, който поставих върху сламена постелка. На следващата сутрин отворих очи, погледнах опакования, Одисей и веднага осъзнах грешката си. Прегледах всяко ъгълче на кашона, в който беше опакован, но липсваше една важна част — централната ос, върху която се фиксират гумите. Спомни си, че механично я бях оставил във Франция, преценявайки погрешно, че оста, върху която се притискат спирачките при паркиране, би ми била безполезна. Няма да ми се налага да паркирам, си бях помислил. Но явно бях забравил, че гумите също се фиксират на същата тази ос. И така се озувах с две колела в ръцете. Без няма гуми, без гуми няма количка, а без количка няма пътешествие. Докато чаках да пристигне липсващата част, изпратена от Франция под Ейчел до фирма Сахара Експрес в Шърмалшейх, ръководена от представител на консулската служба на Франция, бях принуден да се правя на турист. А чакането ми зависеше от добрата воля на египетските митничари, които блокираха колета в Кайро. Дали пък това не бе урок по търпение, който трябваше да получа преди заминаването си? Но да чакаш в даха в Бунгало, разположено на 30 метра от брега на Червено море, при наемоте два-две евро на ден, не е толкова лошо. След като премина първоначалният ми яд за проявената небрежност, си казах, че това е прекрасна възможност да опозная крайбрежието и да се потопя сред кораловите рифове. Запознах се с Люк Французин когато срещнах в бедуинското селище. Висок, дългокос, облечен в дълга бяла туника, с небрежна походка, люк изглеждаше като Моисей, тръгнал към обетованата земя. Двамата решихме да направим кръщенето си по гмуркане, напъствани от Клара, млада французойка, управляваща с мъжа си център за гмуркане. Морското дъно бе откритие за мен. Въпреки, че водата не е любимият ми природен елемент, не можах да й устоя. Червено море, името произлиза от синьо-зелените водорасли и Сеннаджи, които при смъртта си се отцветяват червено, е наистина уникално. То е затворено море на север, е оградено от Суецкия залив и залива Акаба и се простира до пролива Бебела Мандърп. Със средност си метра дълбочина то приютява 400 вида корали и огромно количество ендемични риби. Най-после успях да си получа така очакваната част срещу 27 евро. Като прибави ми 108-те евротранспортни разходи, алуминиевата тръба бе станала златна. Одисей вече изглеждаше добре с две стъпили здраво на земята колела. Преди да напусна бедуинското селище, помолих Салах, сина на съдържателя на селището Шейх Муса, да ми преведе няколко полезни изречения на арабски. Салах се зае с начинанието също толкова отзивчиво. Колкото и когато го бях помолил да застане пред камерата ми и да разкаже за традициите на бедуинския живот. Баща ми каза ми той е вожд на племето Гебелие, Планинари, едно от седемте бедуински племена в Синай. И ми разказа множество истории, които старите бедуини споделяли около огъня на чаша горещ чай. Написал дясно наляво с калиграфски арабски букви и няколко добре подбрани фрази, оказващи предстоящия ми маршрут, като завърши текста с иншаллах. Ако Аллах реши. Спрям пред един от селските магазини, Одиси се превърна в атракция за минаващите бедуини, които се питаха от каква ли раса е тази така натоварена камила. Горкото животно. 21 литра вода представляваха само част от товара на Одиси. Към тях се прибавяха още килограм фурми, два пакета спагети, пет консервири батон, 8 сухара пакета. Китайска супа с фиде и конфикюр. Провизиите трябваше да бъдат достатъчни, за да изкарам четирите дълги дни ход и да измина 120 км, които ме деляха от новейба на източния бряг. Бях разпределил равномерно багажа в четирите точки на количката и не разполагах с нито един свободен сантиметр. Разгърнах картата на Синай в мащаб 1 850000 върху земята, за да се уверя. Че ми предстои да прекося голям триъгълник, практически без пътища в централната му част човек ще реши, че е на луната. Впрочем, дали наистина имах нужда от карта, за да стигна до брега? Трябваше или да следвам асфалтовото шосе към Новейба, или да напусна пътя и да вървя по протежение на долината вади за гра, която се спуска на юг. Проверих за последен път дали всичко е добре фиксирано след което нахлузих на раменете си системата за закрепване и дръпнах за пръв път 40-килограмовото джуле, което през следващите 12 месеца щеше да се влачи след маратонките ми. Приключението можеше да започне. Манастирът, Света и Катерина се отдалечаваше малко по малко. Още на първия контролно-пропускателен пункт, някакъв очукан и олющен бидон, изправен няколко километра след северния изход на селото, точно по средата на шосето, за да контролира десния път към новейба, имах възможността да изпробвам ефикасността на картонената ми табела. Уок, Форпис. Поход, за мир ли? Ме попита Карулът, надвесен да прочете табелата. Йес. Форпис. Да, замир. Мъжът взе подпечатание ми с възможни визи паспорт, прелисти две-три страници, разклати документа надясно, после наляво. Взре се в датата ми на влизане в страната и ми го върна, поглеждайки ме отново. Гът. Добре. Добави той, поклъщайки глава в знак на одобрение. Пред мен беше пустинята със своята необятност. Здрачаваше се и в този първи ден от експедицията ми Бокра се канеше да се спусне под земята, преди да се поляви отново на следващата сутрин в отсрещния край на хоризонта за ежедневното си шоу. Бях обзет от ентусиазъм и силно желание да наваксам за пропуснатите дни и за това доста късно потърсих място за лагеруване. Нощта почти се безпуснала и в края на първия си ден трябваше да намеря набързо завет сред скалните блокове около асфалта. За щастие достигнах до приемливо място, достатъчно. Скрито от дългия само привидно равен път, където успях да се установя. Това беше най-важното, пък и нямах особен избор. Човек трябва да бъде реалист. Не предполагах, че на подобно място мога да срещна хора. Грешка Уж бях убеден, че съм сам на света, а тишината внезапно бе раздрана от свистене на гуми. От колата се стрелнаха двама мъже, които опреха в гърдите ми картечниците си. Полиция Двамата въоръжени, които ме изненадаха, докато инсталирах лагера си, бяха видимо точно толкова очудени, колкото и самият аз. Полицаите се притесниха от присъствието ми на подобно място, рисково според тях за нападение, и ме посъветваха да се върна до контролно-пропускателния пункт, където да прекарам нощта. Да стигна до мястото, откъдето бях дошъл с толкова много силия, беше перспектива, която не ме ентусиазира, а и не се чувствах застрашен. Окей, момчета, обещавам, че при проблем ще се върна назад, ако въобще имам време за това. В крайна сметка първата ми нощ премина спокойно. Поемайки по асфалтовата лента, която се виеше като змия към морето, мислех, че няма да срещна жива душа. Това обаче се дължеше на факта, че не познавах Сейнайската пустиня, населявана от хора, откакто свят светува. Със сигурност няма нищо общо с огромната гъстота на населението в Кайро, но живот все пак има и той е добре организиран от бедуините. Само те могат да се ориентират в скълно лабиринт на южните планини. Историята разказва, че са родом от Йемен и са се пръснали из Близкия изток и Северна Африка след установяването на исляма от пророк Мохамед преди 1400 години. Бедуините, населяващи днешен Синай, са потомци на хората от второто преселение. Въпреки, че и до днес те преброждат дълги разстояния из пустинята, особено през зимата и лятото, за да дадат възможност на животните си да се прехрамват по няколко седмици повече, като цяло номадското племе се е превърнало в ей полуномадско и показва тенденция да се заседява все по-дълго в близост до азисите и водоисточниците, а държавата от своя страна строи къщи, за да го контролира по-добре и да му придаде по цивилизован вид. Керваните сякаш изчезват, за да отстъкят мястото си на съвременни комуникационни технологии. Край на времената на Бартер... Когато хората са вървели с дни, за да обменят информация, натоварени са възможни стоки – животни, фурми, кожени сандали, камилски седла, кожени мехове с вода и мляко, сушена риба, дрехи, кафе, зърно, ориз и дър. Комуникациите са станали високотехнологич и апетитът е нараснал пропорционално на туристическия поток и финансовата изгода от него. Някой са станали заможни собственици на хотели в Шърмълшейх или Дахаб и видимо държат люздите на местната економика с паралелен трафик на хора и стоки от всякакъв вид. Арабският телефон се е трансформирал в портативен. Едногърбата камила е заменена от мръсни превозни средства с четири гуми, които се движат през лабиринти към тайни градини с ароматни растения, където полицията дори не смее да припари. Тримата млади бедуини... Седнали на предната седалка на големия четириха, който спря близо до мен, бяха перфектното отражение на новата епоха. Шофьорът протегна ръката си извън колата и ме снима с телефона си. Времената семенят. менят. През втория си ден срещнах Рико. Предния ден бях. Забелязал силует в кожено яке на мотор, движещ се в обратна посока и дори се бяхме поздравили. Този път японката идваше откъм гърба ми. Казваше се Рико, а приятелката и Сузуки 250 см, Сакура, Пролет. Приятна, непредвидена среща, точно такава, каквато обичам най-много. Кой би си помислил, че тази дребна, симпатична японка бе тръгнала преди 6 месеца от Кейптаун в Южна Африка и бе прекосила сама, с мотор, целия африкански континент? А ти, попитаме тя, кога си тръгнал? Ами, вчера! Изкарахме заедно поне час на банкета на пътя, разказвайки си премеждия, сякаш времето ни беше спряло. Рико бе журналистка и трябваше да напише няколко статии за приключението си с писанието, в което работеше. Щях да се радвам, ако пътищата ни отново се срещнеха някой ден. Въпрос на съдба. След два километра получих вест от нея. Не по мобилен телефон, какъвто не носех. Ах, пустинен смс. Голям цветен лист хартия бе поставен от дясно на пътя, заклещен между четири камъка. Не можех да не го забележа. Сигурно бе преровила целия си багаж и бе намерила само тази амбалажна хартия, на която бе написала с химикал с големи букви. Филъп, гъдлък, онли 90 кем. Филип, късмет. Само 90 км. Този дребен жест на внимание ми достави истинско удоволствие. Благодаря ти, Рико, и на добър час и на теб. Прекарах втората си нощ доста далеч от пътя, на широко пространство, което видимо бе отъпкано от стадо камили малко преди да дойда. Вероятно, предната вечер. Така щях да се радвам да лагерувам близо до бедуинско селище. Не съм ли самият тази номат? Не носи ли в гените си способността да се придвижвам и адаптирам, и за това цялата земя се превърнала в моя родина? Но въпросната вечер бях сам сред забравеното от света пространство, където можех да запаля котлона и фенера си, без да бъда забелязан от съседи. А дали наистина бях сам? Не съвсем. Гепарди, пустинни котки, диви планински нобийски козли и лисици също населяваха Пясъчната пустиня която бе осияна с скални скулптури и изпълнена с мистерии. Когато излязох от палатката си на другата сутрин, подскачайки тропешката спалния си чувал от гаш и пух, слънчевите лъчи вече докосваха хребета на най-високите скални планини. Събуждах се като мумия. Но синай не -на обича поспаливите. Доброволно или не, те винаги се съобразяват с. Слънцето. Тук то диктува правилата и графика на хората. Не трябваше ли да стана по зазоряване и да вървя, докато слънцето се вдигне високо? Дали тази сутрин не трябваше за наказание да пропусна закуската си? Заклевам се в главата на Тутанкамон, че не. За да започна деня си, имах нужда от гориво, колкото и това да не се харесваше на фараона. Моят дизелов мотор не обича да пали на студено. Машината ми бе изминала вече достатъчно километри и за да може да продължи да върви още няколко години, трябваше да я поддържам. Октановото ми число се измерваше във въглехидрати, белтачини и мазнини. Хранителните ми запаси бяха намалели незначително. Около палатката ми се сипеха костилки от фурми, докато водата за разтворимото кафе се топлеше на котлона. Не може да си позволя да започна ден без полагащата ми се доза кофеин, независимо дали е арабика, робуста, негърска пот или каквото и да било друго. Пия каквото имам. Всяка топла черна течност върши работа. Слънцето се бе вдигнало. Оставаше само да приключа с сутрешните си приготовления. Когато свърших да товаря Одисей и бях готов да тръгна, сянката ми беше станала дълга 4 метра. Деляха ме стотина метра от асфалта. Върнах се по си от предната вечер, за да избегна разталаците по пъти си. Новия ден започваше. Главата ми се въртеше като ветропоказател във всички посоки, оглеждайки красивите гранитни скали, облени в синкава светлина. Затворих очи и оставих слънчевите лъчи да сгреят тялото ми. Имах нужда ежедневно от този малък контракт, в който тишината обгръща цялото ми същество. За няколко минути се почувствах не като човешки сателит, въртящ се около Земята през последния четвърт век, а като част от цялото. Миниатюрна частица, невзрачна пасачинка сред всички пасачинки световната пустиня, капка вода сред всички капки на световния океан, неразделна част от планетата, със собствената си роля на човек и със собствения си принос към делото, което трябваше да се извърши, за да продължи земята да се върти в правилната посока. Изпълваше ме силно чувство на мир и любов. Знаех го, усещах го. Зареден с духовна енергия, вече можех да поема към препятствията по пътя, и ако се наложеше, дори да ме стя планини. Осем хиляди километра. Само при мисълта за броя им ми се завиваше свят. Бях на ръба да се върна обратно в Кайро и да избягам от страната с първия полет. Да не би да сте сбъркали човека? Аз не бях пешеходец. Наистина. Бях започнал да се уча да ходя няколко седмици, преди да пристигна в Египет. Питате за опит. В началото, след два часа ходене, се връщах изтощен. След това тренировките започнаха да стават по-дълги, докато накрая прекосих департамента Жиронт от изток на запад с количката и цялото ми необходимо оборудване. Тестът беше реален и бях започнал да добивам представа за дневните си възможности. Малко по малко съзнах, че можех да се движа и без да въртя педали. Откритие. Най-после бях готов. Може би не толкова в краката, но поне в съзнанието си. А това бе най-вожното. През следващите месеци подметките ми щяха да галят земята при всяка от 12 милиона стъпки докато стигна до Сантяго да Компостела и Атлантическия океан. Нямаше да креща посланието си за мир от висотата на някой покрив, а щях да го шепна в ушите на хората, които искат да го чуят. Иншалах. Няколко години порано моят малък принц, Фидел две със седемте си стоманени пръстена бе превърнал земята в свое царство. Бяко натоварил с цялата си опитност и за хиляди три дни обиколи света, необходимото време да осъзная бъдещето си на Деоп троар. Първият ми опит трябваше да бъде едно дълго и красиво пътуване, но само пътуване. От онзи тип пътешествия, които хората разказват на приятелите си, преди да се завърнат към активния живот, оставяйки мечтите и свободата в дрешника. Не се получи така. Първото ми приключение промени коренно живота ми. На това му се казва вирус на пътешествието, за който и до днес не е открито лечение, освен самото пътуване и отоляване на жаждата за открития. След първата ми обиколка на планетата оставих следите си от Нордкап до Исландия, от Западна Африка до Южна Индия, от Аляска до Огнена Земя. А като резултат от тези ми приключения се роди любовта към писането. То може да се сравнява с изкачването на връх, има фаза на загряване, голямо усилие след което неизменна самота, когато думите не стигат, за да се запълни белият лист. Но има също и момент на екстаз пред приближаващия връх и пред очакването за главоломно спускане, когато радостното перо се слее с идеята и се остави да бъде понесено от острема За! Новото ми приключение – Фидел остана в гаража. Споделих му желанието си да изпитам нови усещания. Изглеждаше някак логично тъй като отношенията помежду ни се бяха превърнали в рутина. Хората твърдят, че по този начин чувствата се освежавали. Той изкърца зверига, но се съгласи. Светотатство? Не съвсем. Одисей, новият спътник, също имаше колела. Две честа безпасена. Сигурно и той щеше да спука гума няколко пъти, колкото да не загубя напълно тренинг. Какво да се прави? Човек се привързва към малките колчукови кръпчета, деликатно залепени върху гумата край пътя с туба лепило. Лепенките щяха да се превърнат понякога в бинтове за мехурите по краката ми, които със сигурност щяха да ме съпътстват. Благодарение на Одисей нямаше да носи раница, което щеше да ме улесни. Той щеше да ми даде по-голяма свобода и нямаше да се налага непрестанно да следя стриктно за теглото на багажа ми. Освен провизии носех фотоапарат и видеокамера, с които щях да заснема филма, иллюстриращ приключението. Към 11 кг на количката се прибавяха още 25-30 кг багаж, теглени посредством система за окачване, която ме дърпаше рязко назад при всяко спиране и тръгване. Екипировката ми беше разпределена в два непромокаеми сака. В единия се намираха спалният чувал, палатката, матрак, а в другия дрехи. Три батерии за камерата, една за фотоапарата, зарядни устройства и кабели, мини дивиди касетки, пътният ми дневник, туалетен несеса и аптечка, съдържащи само най-необходимото. Пътешественикът, който трябва да носи или тегли товар си, не е любител на свръхбагаж. Хранителните ми запаси, които носех в разположено от зад сак, както и 4 до 6 литра вода, представляваха значителна част от товара ми. При всяка спирка го отварях за да се заредя с калории. Храната, която използвах с години, практически на себе променила. В зависимост от страните, през които преминавах, можеше да сменя марката сардини или спагети, но традиционното ми меню, което и до днес буди усмивка, бе доказало с времето ефикасността си. Пък и да си призная честно, не мога да готвя друго. Бавните въглехидрати, комбинирани с физическо натоварване, все още имат бъдеще. И все пак към небалансираното си хранене прибавих една новост. При всяко ядене поглъщах по три таблетки. с сперланд плетенес Европейските конкистадори открили въпросните синьозелени водорасли с висока хранителна стойност, когато завладели Централна Америка. Ацтеките ги извличали от голямото езеро Тскоко. Вълшебната им сила е призната в много страни, съдържат висококачествени протеини. Различни каротеноиди и са превъзходен източник на желязо – все съставки, които биха компенсирали дефицита в храненето ми. Освен тях, всяка сутрин вземах витамин с под формата на Саше Ацерола, дребна череша от района на Карибите, Бразилия, 50 до 80 пъти по богата на аскорбинова киселина от портокала или лимона. Многоцветните знамена на 14-те страни, които щеях да прекося, представляваха меката мачта на Одисей и намекваха на движещите се зад мен превозни средства, че ще добре да спазват дистанция. Да слъгаш единия си крак пред другия за мен бе откритие, но очевидно това бе най-добрият начин за ходене. Със сигурност трябваше да забравя за разстоянията, които имах навика да преодолявам с велосипед, да не говорим за спусканията със скорост 60 наклоне наклонена черта час, но усещането да си шляещ се пътник, което обожавам, не се губеше дори и при 5 километра наклонена черта час. За четвъртата си нощ под открито небе реших да поставя палатката си зад бараката, наречена Ресторант Судан, където сауданецът Джамел бе избрал да се установи. Джамел бе решил да се възползва от строителството на газопровода Шермелшейх Порт Сайт, който минаваше от другата страна на пътя, и в ресторанта си схрамваше ежедневно голям поток от хора. Няколко деца от съседното село дотичаха до мен и ми поискаха храна. Джамел ги познаваше добре, идвали всеки ден да просят остатъци. Малкото момиченце, облечено в дрипи, черно като въглиштър, и момченцето са също толкова вехта фланелка с надпис «Care Smiling», си тръгнаха с кашун, граня съл хляб и пакет от моите бисквити. Морето е красиво, особено ако се гледа отдалече като мираж след 4 дни, плаш. В града пристигаше пешеходец, смърдящ на Камила. Пътят се спускаше към градчето Новейба, чиято най-голяма забележителност бе Фериботът, свързващ този оазис с южната част на страната и Къба Кабафюрдания. Стадо кози прекосиха улицата, няколко други пък се спряха над посипаните по земята буклуци. Добре дошъл в града. Някакво. Момича ми подвикна от разстояние Емо, Маня. Но за да се подсигури, случай, че странният чужденец, вързан за каруца, и се озъби, се наведе и взека мъче. Слънцето беше в зените си и трябваше да побързам да намеря сенчесто място и да сръбна малко хладка вода от запасите си. Чаша сок от хибискус, 5 паунда и половина. Дали градът не беше посипал под бетонов пласт на елементарните понятия за гостоприемство? Сигурен бях че ме пързалят и в такива случаи предпочитам да остана жаден. Никога няма да се съглася да плащам три пъти повече от цената на дадена стока, само защото съм чужденец. След няколко минути цената на същата чаша падна на 4 паунда, докато най-накрая някакъв симпатичен мъж, след като прочел табелата ми, ме почерпи. Бях изминал първите си 120 км за 4 дни добро постижение на краката ми, което ми даде надежда за остатък от пътуването. Оставаха само 7880 километра. Обадих се на Ахмет и на приятелката му Бригита, швейцарка от немската част на страната, които бях срещнал два дни порано на пътя. Те спряха с колата си, за да проверят дали съм добре. Не можех да отклоня спонтанната им покана да им гостувам. Обадини се, ми казаха в хор и ще дойдем да те вземем. Точно това и направих. Обадих им се от рецепцията на хотела в центъра. Да кача, отиди се и на платформата на пикапа, който влезе в двора на хотела. Добре, Ахмед, но при условие, че го докараш отново тук, за да продължи пъти си от същото място. Така ще съм запазил целостта на маршрута си и частта ми ще бъде спасена. Прекарах две нощи у моите домакини, като се настаних в съседна на тяхната къща, която се строеше. Дървеният им дом. Който изглеждаше странно на подобно пустинно място, се издигаше високо над града и от него се откриваше прекрасна гледка към червено море. Виждаше се как минават ферибутите на север. Но отсрещния бряг беше Саудитска Арабия. Почивка, която ми се отрази добре, преди да поема към нови предизвикателства. Корабът изпусна за последно кълбодим... След което се откъсна от брега и понесе на палубата си шепа щастливи египтяни, горди притежатели на заветната работна виза за съседното Еладорадо. На борда имаше и цели йордански семейства, които видимо бяха дошли да напазаруват в Египет и носеха многобройни пакети със себе си. След 6 часа път срещнах нов ахмет, този път елжирец. Напуснал родния си Алжир, за да направи в компанията на приятел Хаджилък дълго поклонническо пътуване до светия град Мека, където се надяваше да стигне преди Рамадана. Пристигнахме на Йорданска земя в 22 часа и 30 минути след безкрайно чакане в пристанището на Акаба, единственото Йорданско пристанище, насочено на юг. Светлините на града огряваха едноименното пристанище. Силно-стратегическа точка, разположена между два напълно противоположни свята. На изток се простираше огромната територия на ислямската монархия Саудитска Арабия с девиза си Бог е един и Мохамед е негов пророк, която посрещаше ежегодно повече от 2 милиона поклонници в свещения град Мека. На запад пък бе разположен израелският балнологичен курорт Тейлад, където водните спортове и големите туристически хотели привличаха лете и зиме израелски чуждестранни туристи, търсещи слънце, тен и удоволствия. Пристигнах късно в Джордан Флауър малък хотел в центъра на града и се настаних в стая без ценова конкуренция, пет йордански динера, около 45 евро. За тази цена, разбира се, не можеше да се очаква президентски апартамент. Прозорецът на стаичката гледаше към стена, а телевизорът поставен върху нощно шкафче. Отказваше да извади образ дори и след като го ударих отгоре. Одисей предпочета да остане в ниша зад рецепцията. В живота на човек има дни, които не приличат на нито един друг ден. На следващата сутрин слезох в интернет-кафенето, за да си прочета почтата, но не очаквах да науча ужасна новина. Съобщението, което намерих, се отнасяше до майка ми. Беше написано от роднини, с емоция, вяра и деликатност. Четях и препрочитах съобщението. А сълзите ми капеха по клавиатурата. Майка ми си беше отишла. Била починала преди 48 часа. Спокойно, у дома, от близки, но не и от мен. А беше едва шестия ден на пътуването ми. Тя имаше разклатено здраво от години, не бе ставала от леглото от месеци, но бе изчекала да замина, за да не провали проекта ми. Беше си отишла. Изоставяйки прекалено тежкото за нея тяло като старо пълтов дрешник, изнурено от труд, страдания и бремето на годините. Тъй като беше прекалено късно, за да се върна за погребението, реших да прекарам следобеда затворен в стаята си, далеч от света и шумотевицата, потънал в мислите си и в молитви, като цялото ми семейство. Фина Нишка Дим се издигна право нагоре от пръчицата след което изпълни цялата стая. Скъпа моя мамо, както ти казах, преди да замина, ще вървя и за теб по пътя на Мира. Сега, когато легна и погледна към небето, ще виждам нова звезда, още по-красива от останалите, по-близка, по-бляскава, и ще знам, че това си ти. Поех отново по пътя си, катерейки голямата улица към пристанището. Тялото ми, което изневиделица бе подложено на това тежко изпитание, сякаш се зарадва на голямото усилие. Сякаш избликът на енергия му идваше на време. За да компенсира състоянието на дух ми. Стайната сърцето ми болка се процеждаше през всяка моя пора, като вик на освобождение. За да видиш света в песечинка. И рая в дивото цвете. Улови безкрая в дланта си. И вечността в настоящия миг. Уилям Блейк Две царският път Ядях парче хляб под благодатната сянка на моста, под който се бях скрил. За да можех да вървя, трябваше да поемам поне едно минимално количество калории. Но човекът, който мина по край мен, не беше на същото мнение. Рамадане. Исъска той, почервенял гняв. Жестът ми все пак не беше провокативен. Намирах се сред природата. Но това, че бях. Пътешественик и че не бях мисулманин, по никакъв начин не променяше тесноградото му мислене. Човекът прокле всички жители на земята, които като мен не изповядват неговата религия, да горят в ада. Опитах се да издигна дебата до понятия като братство и мир, но той очевидно не можеше да промени гледната си точка. Пък и за какво ли да го прави, след като знаеше истината. Според него мирният ми поход нямал никакъв смисъл. Единственото нещо, което можело, евентуално, да ме спаси, било да стана нисулманин. Стана ми ясно, че всяка дискусия е обречена на провал, и му пожелах късмет. Подобно се семплистко интерпретиране на религията съществува навсякъде по света, при всякакви вероисповедания. Може би това е необходимата фаза на мрака, преди човек да получи просветление. Едва след това действията на хората ще се хармонизират с думите. Чак тогава латинската етимология на думата «религия аедък» да...» свързвам, ще намери пълния си смисъл. Човекът ще е приключил с метаморфозата си от гасеница. Дълъг и труден етап, преди да можеш да полетиш като пеперуда. Дивият къмпинг близо до вади рум ми позволи да намеря спокойствието, от което имах нужда. Сигурно и Лорънс Арабски бе наблюдавал същия този изгрев и раждането на светлината на същия хоризонт. Може би е вървял по същия пясък. Имах нужда от силата на природата, за да мога да доведа до край големия си проект. Двамата полицаи, които бяха дошли да проверят паспорта ми, е трябвало да оставят чашите си с чай и да напуснат сенчестата прохлада, за да дойдат до мен. Носеха червено-бели кефии, типични за йорданските бедуини, но не и пълната униформа на пустинните полицаи. Тези бяха облечени в дълги роби в цвят каки, привързани с червен патрундаш. Карабина и затъкната на кръста кама. Пустинята на Вади Рум е широка долина, стъпила върху гранитен фундамент. Място извън времето, където водата и вятърът се издълбали каньони и изваяли лабиринти от монолитни скални блокове, оградени от стръмни червени високи скали. Намерените скални рисунки свидетелстват за човешко присъствие от хиляди години насам. Районът е бил населяван още през Наолита а най-новите надписи датират от времето на набатейците 200 години Пъръхара. В автобиографичната си книга «Седемте стълба на мъдростта» сър Томас Едуард Лорънс, по поизвестен. Като Лоренс Арабски е определил широките пясъчни долини, обградени от гигантски кули, като «Катедрала под открито небе и Божие творение». Всички хора мечтаят, но не по-еднакъв начин. Онези които бленуват през нощта в прашните недра на своите умове, се събуждат през деня, за да разберат, че това е било суета. Но мечтателите на деня са опасни хора, защото те могат да действат в съня си с отворени очи и да го направят възможен. Те е Лоренс. Каква съдба е имал този уелсец, роден през 1888 година? Била е студент, археолог, авантюрист, шпионин. Британски офицер и писател. Задълбочените му познания по арабски език и култура са го превърнали в идеалната връзка между британците и арабските сили. Остановила щаб квартирата си в Лунната долина заедно с принц Файсал бин Хасин по време на арабския бунт срещу отоманците по време на Първата световна война. Тук за този Уелсет се носят легенди. Прекрасните сцени от филма на Дейвид Лин. Лоренс Арабски сумар шериф са завладели за винаги съзнанието на хората по света. Туристическите гидове са разбрали това и са се хванали за нишката изворът на Лоренс, планината на Лоренс. Но друга част от биографията на Талауренс ме впечатлява особено непознат за широката публика период от живота му, който е много близък до мен, пътешественикът велосипедист от югозападна Франция. Колкото и е странно да изглежда, лорен Арабски е започнал да пътува от Франция. Обикале кис Кулело. била е на 20 години, когато е напуснал Саутхемптон на борда на парахода Вера, според книгата на Гипено, обиколката на Франция на Лорен Арабски. Така през 1908 година направи сам Скулело една невероятна обиколка на Франция, за да се наслади от север на изток и от юг на запад на множество исторически забележителности, включително и средновековни крепости. Някои от тези твърдини са били построени от прочутия английски крал Ричард Лъвското сърце, споменът за когото го е съпътствал по време на цялата му биколка. Багажът, който носел със себе си, бил сведен до минимум, малка кошница, покрита с мушама, върху багажника отзад, смешна шапка, непромокаем шлифер и чифт резервни обувки и чорапи върху волана. Ако не беше разликата от няколко десетки години, сме можели да се срещнем някъде по пътя. Ако. Въобще е имало пътища по това време, между Кастион Лабата и в департамента Жиронт и Сен Мишел де Монтан в Дордон. Нямаше да съм така привлечен като него от средновековната архитектура и нямаше да познавам толкова добре, но с удоволствие щях да споделя физическите му усилия. За мое голямо очудване няколко десетилетия по-късно, аз все пак минах по стъпките му и се качих на каменен хълм, наречен от бедуинския ми гитъб дала Къщата на Лоренс. Отново бях на път и на лявата ми буза кацна муха. Беше доволна, че е намерила място за почивка. Измиси краката, сръбна малко от потами, след което прекоси цялото ми зрително поле, пързалейки се по очилата ми. Когато напуснах бедуинското селище, Салах ми подари синкава Кефия, която бях умотала около главата си. Месец октомври не от най-топлите годината, но по тези ширини, когато слънцето е в зенита си, и през октомври грее силно. Бих казал даже безпощадно спрямо миниатюрното същество, незначителна точица сред океана от камъни, пясък и вятър. Въпреки, че главата ми бе покрита, не се чувствах добре. От часове вървях като автомат, стремейки се да се движа в права линия. А от облаците на хоризонта ми се виеше свят. Достигнах най населено място и се шмугнах в една сграда в страни от пътя изпълняваща ролята на бакалия. Не толкова за да си кукя храна, колкото да се скрия за малко на сянка. Сигурно на разположението ми е било видно, защото съдържателят, който затвори малко след това, ме остави да лежа под мрежестата тента пред магазина и ме заключи зад оградата. Оказах се затворен в принудителен покой. След колко ли часа щеше да отвори отново? Преди да замина, бях получил същите симптоми, но лекарът ми не беше констатирал нищо сериозно, освен неприятния световъртеж, който обикновено траеше 2 до три дни. Правилната терапия, по неговите думи, се състояла в ходене по права линия, за да се възвърне усещането за равновесие. Е, поне сега беше лесно. Но аз не се чувствах състояние да продължа напред, още по-малко под жаркото слънце и спресъхнало гърло. Едва намерих сили да легна върху разпанатия сред празни каси матрак. Въпреки, че лежах с затворени очи, земята около мен продължаваше да се върти. А за капак след дълго се появи и цяла Сурия деца, които забелязаха бърлугата ми и се. Нахвърлиха да ме ругаят през оградата. Нямах сили да ги пратя по дяволите, пък и ако им отговорех, щяха да се надъхат още повече. Игнорирах ги напълно и покрих лицето си сякето. Това май ги нервира още повече и те започнаха да ме замерят с всичко, което можеше да премине през дупките на оградата. Така и не ме оцелиха. Чувствах се като лебед в клетка, комуто хвърлят банани. Немският велосипедист, когато бях срещнал преди няколко дни и с когато бях разговарял по край пътя, имаше право, тълпите деца са нещо страшно. Обеждението ми се затвърди няколко дни по-късно, когато се оказах отново обкръжен от рояк хлапетии. Гивмидис, гивмидат. Дай ми това, дай ми онова. Едно искаше часовника ми, друго ми дърпаше количката. Опитах се да успокоя криволяво цялата тази тълпа, която бе в състояние да ме освободи от товара ми за по малко две минути, но не беше нито моментът, нито мястото да се правя на много смел. Не можах да разбера защо изведнъж всички се разбягаха, докато след няколко минути не открих, че красивото ми пластмасово ветрило липсва. Завих наляво и поех по Кендеси, царския път, пътят, цитирам в книгата, числа 5 на Библията. По време на преселението Моисей поискал от царя на Идомейте разрешение да преведе израелтяните точно по този царски път. Дали беше наистина библейски път или просто трасето на керваните към Йемен? Съществуват различни хипотези. Така или иначе пътят има богата история. Сгушен между голямата и натоварена магистрала към столицата и западния път, движещ се успоредно на Израел. Стигнах до Петра, скал на древногръцки, наричан още Арикемо, пъстър, според семитското си име. Древният набатийски град съживи в мен традиционно слабия ми интерес към археологическите паметници. Още по време на дългото ми пътуване през американските континенти от Аляска до огнена земя пропуснах да посетя, за мой срам, голяма част от купчените стари камъни, предназначени за туристи. О, извинете, археологически разкопки! Нека боговете на майте, ацтеките и инките ми простят и не ме убият на място. Единствено пирамидите, луната и слънцето на Таотихуакън в Мексико и Мачо-Пикчо на инките в Перо бяха събудили възхищението ми. Петра се прибавя към тази малобройна селекция. Влюбих се на мига. Това е най-малкото, което може. Да се каже за усещането пред едно от чудесата на света. Когато набатейците прогонили едомитите техните предшественици на арабския полуостров и се установили в Петра, те побързали да осигурят просперитета си, поемайки контрола над кръстопътя на благовонните масла, тамяна и подправките. Градът бил сгушен сред планинските масиви и отбраната му не представлявала трудност. Офанзивата на Александър Велики а после и нападенията на римляните, претърпели на успех. След като не могли да завладеят града с войска, римляните решили да го отслабят економически, като отклонили пътя на керваните през Палмира. На римски император Триан му останало само да го анексира в последствие и да го включи в провинция Арабия. Изкачих се до древния набатейски град Бес, Одисей. Него го оставих паркиран до гостоприемницата Валентин, симпатично място. Добре познато на пътешествениците, разположено във Вадимуса на приблизително 30 км от Петра. Двата дни, които прекарах в Петра, категорично не бяха достатъчни, за да се опознае изцяло Перлата на Йордания. Разглеждането на града, от входа си към тясното дефиле сред розово-червени стръмни скали, простиращо се до прословутата фасада Каснех, съкровището, скулптирана в скалата до манастира Еддейр до който водят близо 800 издялкани в нея стъпала, може да отнеме цяла седмица. Гостоприемството на бедолите, бедоините от Петра, е сякаш генетично заложено и се предава от поколение на поколение. Те казват, че са пристигнали в града преди четиримата дядовци. Намерили наблизо добри пасища и построили пещерните си жилища. Красивата варда, стипичната за народа и нежност и любезност, не изнавери народовата си традиция и ме покани да поспра за малко. Докато водата за чая се топлеше върху огън от съчки, времето сякаш без В местната преса се появи статия на арабски за моят поход, което със сигурност ми се отрази благоприятно. Вече не бях просто пътешественик, а е пътешественикът от вестника Дреболия, която обаче променяше всичко. Изкачих се с едно стъпало по стълбицата на общественото признание и веднага получих съответното уважение. Свечеряваше се. Настъпваше тази част от деня, когато залязващото слънце ме подканяше да започна да търся подходящо място, където да пренощувам. Вляво от мен се издигаше висока телекомуникационна антена, недалеч от малка масивна постройка. Младежът, който стоеше отвън, Отговори на поздрава ми и съвсем естествено се отправих към него, за да го попитам дали мога да спи на завет. Предполагах, че Салем е пазач. Беше на 30-ти на години, имаше брада и носеше широка бежова туника. Покани ме да вляза и да седна върху рогоските на земята, а той постави няколко дърва в печката, която, с изключение на едно радио и водопроводна тръба, представляваше единствената мебелировка на помещението. Печката изглеждаше домашно производство. Беше правоъгълна с четири ниски крака из комин, излизащ отзад и поемащ вертикално нагоре през покрива. Скоро се затопли като в баня и се наложи да се дръпне метър назад. Преди да започне разговора ни жестове, Салем напълни чайника и го постави върху печката. С часовник в ръка ми показа, че смяната му свършвала в 21 часа и че щял да се върне на другата сутрин. На свой ред завъртях стрелките и спрях на числото 7. Разбираш ли, салем? Аз си заминавам в 7 часа. Тъй като домакинът ми трябваше да си тръгва и аз щях да остана сам, започнах да си представям как ще трябва да над инсталацията, докато се върне на следващото утро. Мислех, че сме се разбрали. Бях започнал да се настройвам за спокойната нощ, която ми предстоеше, и да се. Поздравявам за добрата интуиция да се отклоня към неочакваното щастие. Поставих тенджерката си до чайника, след което потопих китайското си фиде във врящата вода. Вечерната ми програма изглеждаше пълна, умерена вечеря, няколко бележки в пътния ми дневник и набързо бързо инсталираният ми матрак върху Рогоска всичко вещаеше прекрасна нощ. След няколко минути обаче сценарият се промени. На сцената се появиха нови фигуранти. Нашето дуо премина последователно в квартет, секстет, октет, като накрая станахме девет човека. Пушек от наргиле изпълни помещението с аромат на ябълки. Докато дългият маркуч на лулата преминаваше от ръка на ръка, мехурчетата бълбукаха и се поклащаха шумно в стъкления резервуар. Групата приятели, които очевидно имаха навика да се събират в края на деня, също както хората по други географски ширини се събират в фия барът на моряка, със сигурност не бяха очаквали подобно посещение. Пушенето на наргиле, шика в Египет, не е незаконно. Водната лула е типична за всички страни в региона. Можете да видите наргилета както по терасите на кафенетата, така и във вътрешните дворове на къщите. Наргилето е един вид социалната нишка, свързваща хора от различни поколения, около която се събират мъже, за да коментират събитията на деня, да търгуват или просто да си побъбрят. Табамелът е сме от ферментирал тютюни меласа, мед и плодов сок. И затова бронхите го харесват. Пътешествието ми, украсено от статията, която мина от ръка на ръка, изглежда, събуди възхищението им. Гът. Възкликна съседът ми отляво, уви с червено бяла кефия, и повдигна палеца си в знак на одобрение. Накрайникът на лулата на Мира най-после стигна и до моите устни. Не съм пошач, но не трябваше да ги разочаровам в името на Мира в Близкия изток. Една грешка от моя страна и крехката френско-йорданска дружба можеше да бъде застрашена. Аман щеше да изпрати войски. Израел, виждайки внезапно раздвижване, щеше да нападне пръв, още повече, че войната активизира търговията. Изненаданият Египет, не знаейки как да реагира на внезапния конфликт, избухнал наблизо, щеше да потърси помощ от съседните страни. Цената на барела черно-злато щеше да се покачи и цялата европейска економика щеше да бъде дестабилизирана. Поради всички тези причини нямах избор. Толкова! По-зле! Ще кашлям, щом трябва. Когато цялата тълпа стана след повече от час, аз също си изправих, мислейки, че сеансът е приключил. Побързах да ги поздравя, представяйки си как си лягам, след като съм заключил два пъти вратата зад гърба им, но се оказа, че не било време за сбогуване, а за молитва. Единият застана отпред, а петимата други се подредиха зад него. Молещите заеха половината от помещението, а сале му остана да поддържа огъня, видимо доволен, че ще си спести една молитва. Последният от групата пък, по-пристрастен към видеоигрите, отколкото към молитвите, дори не си вдигна главата, а остана вглъбен в мобилния си телефон. Когато ми дадоха да разбера, че не мога да пренощувам в сградата, навън вече се беше стъмнило и надигащият се вятър блъскаше вратата, зад която бяха подредени редица от обувки. В този късен час не можех да си позволя да поема отново на път и събеседниците ми очевидно го разбраха. Наразвален английски Мохамед ми обясни, че ме кани у дома си в едно село на 3 километра от тук. Съгласих се, още повече, че ми обеща на другия ден да ме върне на същото място, отивайки на работа в Петра. Когато пристигнахме от тях, се запознах с петте му деца, а след малко дойде и съпругата му детска учителка. Вечеряхме по мъжки, седнали на ниски столчета около блюдо, което ни сервираха на самия постлански лим под големия салон. Децата останаха тихи в присъствието на падналия от небето чужденец. Оглеждаха ме тайничко, скрити зад вратата, и следяха всеки мой жест, докато най-накрая на раствори спалния си чувал и прекратих окончателно спектакъла. Дългият ден бе свършил. Огънят огасна. Физическата ми форма се подобряваше от ден на ден. Не се притеснявах. Знаех че тялото ми се адаптира лесно към нови условия. Още повече, че за него бе въпрос на оцеляване. Естествено, в началото се опитваше да се съпротивлява, понякога отказваше да поеме отново след кратка пауза, но ако подходех с полагащата му се деликатност, не възразяваше да се подчини. Бях започнал да го опознавам след четвърт век опити с него из четирите краища на света. Крехката ми телесна обвивка бе принудена да понася всевъзможните капризи на природата заради странните ми приумици – северняка, когато отивах на север, и южняка, когато слизах на юг, студената корейска зима и горещините в Ню-Мексико, кръвожадните ята комари в Канада и тъна. След всички тези приключения, и в добро, и в лошо, бяхме свързани с невидима връзка. За мое щастие, тялото ми беше съгласно да ми се подчинява още известно време и нямаше от какво да се оплаквам. Беше ми леко на душата. Мислите ми се носеха то наляво, то надясно, стрелкаха се като комети, чертаяха нови планове за пътешествия, но когато възникнеше проблем, се връщаха винаги на земята, понякога даже прекалено бързо. Достатъчно бе някое къмъча да се забие в подметката ми, а, не дай Боже, да влезе вътре в обувката. И натрапникът се превръщаше в фикс идея. Внушавах си в продължение на няколко минути, че мъчето ще намери от само себе си пътя да излезе, или пък гълче, в което да се скрие, но сякаш напук, за да ми даде урок по смирение, то ме принуждаваше да прекъсна хода си, да си сваля окачването, да напусна пътя и да си почисти обувката. За да стигна до центъра на селото, трябваше да изкача един склон. Но това не бе най-голямото ми изпитание, за деня да по-трудно ми бе да преодолея групата деца, които ме бяха наобиколили, а нито един възрастен не излезе в моя защита. Виковете им въобще не бяха приятелски. Всички погледи бяха приковани в мен. Адтъпът към голгота, който щеше да свърши само ако излезех жив от селото. Причините за подобно поведение остават загадка за мен. Село Дана, крайна спирка, след изтощителен 40-километров етап, се намираше в подножието на криволичещ път и бе потопено в мрак въпреки грещата луна. В далечината се полявиха няколко светлинки, наистина бе Дана. Уверих се в това, тъй като в сумрака се полявиха няколко човешки силуета, носени от магарата, с които се разминах. Дана бе малко сълце с каменни къщи, разположено в едноимения резерват простиращ се от долината Рифт до Вади Араба. Резерватът беше богат на изключителна флора и фауна, красив туристически проект, реализиран през 1993 г. и целящ подобряване, условията на живот на местните и опазване на околната среда. Паспорт Заповета дойде от камионетка, направила внезапно обратен завой и спряла точно пред мен, при положение, че вървях от лявата страна на пътя. Шегувате ли се? Момчета? Кои сте вие? Със сигурност нямаше да подам паспорта си на първите срещнати, още повече че по. Колата нямаше никакви опознавателни знаци, нито пък по документите на мъжете, които те ми показаха по мое настояване. Стана малко неловко, ролите се бяха сменили и се оказа, че аз ги проверявам. Не ми е достатъчно, момчета. Картите ви са само на арабски а трябваше да бъдат изписани и на английски. Можете да ми покажете риболовния си билет или абонаментна карта за списание, Мики. Разкарайте се! По пъти си имах разнообразни срещи, като почти винаги се протягаха ръце. Понякога няколко ръце се сбутваха коля от тях да ми предложи чай, друг път от мрачно дютянче ми подаваха топъл, току-що изваден от фурната хляб, който отказваха категорично да заплатя. Случваше се саковете ми да се пълнят с всякакви плодове, а понякога за доказателство, че човешката глупост не познава нито граници, нито възраст. След Одиса и политаха камъни. Тафилах остана в дясно на мен, а аз завих на запад, така че да стигна до път 65, който преминава през пустинята на Гев и стига до западния бряг. Ако продължавах да се спускам надолу, скоро щях да стигна до дълбините на земята. Мъртво море беше наблизо а той е разположено на 417 метра под морското равнище. Концентрацията на сол в него е толкова голяма, че нито риби, нито водорасли могат да оживеят и умират. Мъртво море, също като Аралско море, е загубило през последните десетилетия една трета от площа си. Някои считат, че през 2050 година то ще изчезне напълно. И как ли въобще би могло да оцелее, след като в него не се влива нито капка вода? Река Йордан агонизира, а нивото на водата и е спаднало значително. Решението. В очите на независимите геолози, които анализират сериозно проблема, изглежда логично да се върнем в изходно положение и да отворим шлюзовете на Йордан, да се регулира, а даже и да се спре интензивното замеделие, което отклонява сладката вода в горната част на езовира, разположен между Галилейското езеро и Мъртво море. А също така да се намали добивът на натрий. Магнези и бром в Израел и Йордания. Според някои учени добивът на тези суровини е причина 35% от Мъртво море да изчезне. Но политическите интереси наделяват както тук, така и навсякъде по света над екологичните. Последният проект Каналът на Мира, щял да свърже някой ден Мъртво с Червено море. Фараоново по мащабите си строителство С. Дължина 200 км по протежение на рифта финансирано от Световната банка. Твърди се, че тогава мъртво море тяло да бъде състояние да произвежда необходимото електричество, за да обесолява 800 милиона кубически метра вода годишно. Но и тук специалистите не са единодушни по отношение на последиците за екосистемите от подобно мероприятие. Следващата война за водата май вече е започнала. Мечтая е за деня когато далеч от всякакви политически стратегии човечеството ще достигне нивото на еволюция, което да му позволи да използва ума и изобретателността си в полза на всички хора отвъд политическите, националистическите и религиозните разделения. Да се заснеме моето приключение без само по себе си авантюра. Бях принуден да измислям какви ли не стратегии, за да променям изгледа, вървях с камера в ръка и разговарях с невидим събеседник, Фиксирах камерата отзад на количката или пък я поставях върху статив, за да получа по-голяма панорама. Непрекъснато се разкарвах между количката и статива, но това бе цената, която трябваше да платя за филма. Кадрите трябваше да отразяват ежедневието ми, както добрите, така и лошите моменти. Днес, с помощта на техническата революция, мечтата ми да направя филм придоби реални измерения. Склонността ми към снимките не датира отскоро. Различни сребристи фотоапарати, две-четирих, са били свидетели на приключенията ми по целия свят. И всеки път трябваше да избирам правилната светлина, а също да поставям статива в далечината с надеждата, че въздушната струя след някой камион няма да събори крехкото ми и ценно оборудване. За да не се изтощат батериите на фотоапарата и камерата, чието живот не бе неограничен, се стараях да нощувам на места, на които да мога да ги празареждам. Плавах върху солената вода, а слънцето отиваше към залеза си. Бях инсталирал палатката си на брега и наблюдавах слънчевата лента, която огряваше 2 километра от отсрещния бряг на река Йордан. Множество бедуински селища се издигаха по протежението на пътя, който водеше към Бетания, където нямаше да мога да стигна същата вечер. Е, щом като не можех, реших да не пробвам. Салам алейкум. Мирвам. Колко е красив този арабски поздрав, който се отнася както до самия човек, така и до двата ангела, отляво и от. Дясно, които го съпровождат. Алейкум салам. Ивам мир. Старецът, към когото се обърнах, не разбра в първия момент какво искам от него. Впрочем, как ли би разбрал желанието ми да опа на палатката си до неговия дом? Вместо да продължа пътуването си към Бетания, поставих се на негово място. На помощ се притече млад велосипедист, движещ се сред праха между къщите. По молба на стареца, той прочете на висок глас арабския текст от табелата ми. После всичко се изясни. Старешината поклати глава, с което ми даде да разбира, че одобрява похода ми, и ме покани да заема място до него под сянката на навеса. След това извика някакво хлапе и му нареди да направи чай и напитка, която по тези ширини е винаги под ръка. След като си разменихме няколко любезности, които всеки пътешественик научава и отнася със себе си, диалогът ни приключи заради незнанието ми на арабски язик нещо, за което съжалих. Тогава ми хрумна да опъна на земята пътната си карта на Йордания. Изредих местата, през които бях минал. Следвайки линията с оранжев лумастер от Акаба насам. Вади Рум, Петра, Дана. Мъжът кимаше ки в знак на съгласие. Градовете, които изброих, наистина се намираха в неговата страна. Но дали той самият ги бе посетил? Дали изобщо бе виждал карта на страната си? Едва ли? Пък и като се замисля, за какво ли би му било? Да отида къде? Фаман. Седнал на задната седалка на автобус, картата не би му била особено потребна. За да напусне страната? Що за идея? Това е специалитет на туристите. За да намери лагера си? За това не му е необходима карта, той си знае пътя. Мъжът помоли същото хлапе да му донесе сандалите и да му напълни бидон с 5 литра вода, след което си изправи внезапно. Младият се подчини безропотно. Старецът, видимо, имаше авторитет, на който никому не би хрумнало да се противопостави. Мъжът се запъти с бавна стъпка и пластмасовия бидон с вода в ръка към туалетната паянтова постройка край пътя и след като свърши спешната си работа, се върна под естествения навес от дебели клони и сухи листа. Свали сандалите си извън рогоската, поля краката си, почисти ги един по един с ръка, след което си изплакна лицето и врата. С малкото останала в бидо на вода си напълни устата, след което се изплю неколкократно. Старецът, видимо уморен от ежедневната си гимнастика, вече можеше да седне на белия пластмасов стол. Измиването прелюдия към всяка от петте ежедневни молитви бе приключило. На неговата възраст вече не можеше да пада на колене. Краката му не можеха да се подчиняват на ритуалите на вярата. Нека милостивият Аллах му прости. Но ако долната част от тялото му не можеше да издържи усилието на молитвата, то поне горната все още се подчиняваше. Седнал на стола, с ръце на коленете, мъжът накланяше леко тялото си напред във всеки възможен момент или поне се опитваше да го прави. Точно преди да се стъмни, до нас спря камион, от който слязоха 30 30-годишният Джозеф и група придружаващи го градинари. Малкото английски думи, които знаеше, обогатиха. Разговора Обясни ми, че старецът е негов дядо, че се казва мир и че е на около 70 години. Вечерята не закъсня, като преди това над главите ни опънаха дълъг кабел, свързан с генератор на ток. Работниците бяха видимо гладни. Бяхме десетина души, насядали около голяма тенджера, в която всички топяха лакомо ръце, огромно ястия сорис, примесено с парчета пиле, към което се прибавяше по кумът хляб на човек и лъжица сус. За пореден път се очудих от бързината, с която местните се хранеха. Знаех, че жените и децата отзад очакват да получат остатъка, но все пак. Едва бях отхапал от пилешкото бутче, поставил деликатно кокала на покривката, загребал с пръсти няколко топки ориз и откъснал парче хляб, за да го топна в вкусния сус, и Жозеф ме попита дали съм се нахранил добре. Ами! Да отговорих, облизвайки си пръстите, а около мен се разнесуха оригвания. Храната наистина беше много хубава, но пък яденето бе прекалено кратко. От друга страна, може би беше по-добре човек да се храни, втора смяна вярно, че би разполагал с останките, но поне би имал достатъчно време, за да оцени вкус на храната. А животът на жените и децата, които населяваха тъмното, за мен остана загадка. Чужденецът там никога не е добре дошъл. Долавях от време на време беглите силуети на жени, но така и николе от тях не ме заговори. Голяма част от групата беше съставена от египетски работници. Ефтина работна ръка, трудеща се 7 дни седмицата по зеленчуковите плантации, от сутрин до здрач, срещу месечна заплата от 150 до 200 йордански динера, около 200 евро. Оказа се че програмата в края на деня е неизменна. Вечеря, след което видеовечер пред малък телевизор с DVD и прожекция на някой от саладникавите ефтини индийски филми, в които танцорка Кокетничи суха си в нещо като музикална комедия сред нарастващи децибели и еротично поклащане. Вечерта завършва с високата филмова музика, след което работниците си лягат в спалнята. Събуждане в 6 часа и 30 минути побързах и аз да опана палатката си отвън. Бетания, отвъд река Йордан Свещеното място, цитирано в Евангелието на Свети Йоан, се намираше съвсем наблизо. През февруари 1999 година Ватиканът бе признал официално баптизъм сайт като мястото, на което Исус Христос е бил покръстен от Йоанн Кръстител, а Папа Йоан. Павел II го бе посетил и се бе поклонил пред него при визитата си по повод на стъпването на новото хилядолетие. Мислих си за живота преди 2000 години по край бреговете на библейската река. Не ми бе трудно да си представя радостните смехове на парачки, търкащи прането си в реката, и многобройните звуци на животните, теглещи товарите си по прашните пътища. Било е време, когато реката е течела свободно, без да подклажда алчността на човека. Тогава водата е била в изобилие. Била е чиста и се стичала нормално към това което с течение на вековете се е превърнало в Мъртво море. Земята е била плодородна, а културите достатъчни за благополучието на местните. Днес, в сърцето на това добре охранявано място, източно-православната църква на източния бряг се издига срещу израелското знаме за ограда от будлива тел и наблюдава само туристи от всякакви националности, дошли да се поклонят през Спасителя. Аман. 25 км изкачване сред нарастващ поток от коли за да стигна до столицата на Хашемицкото кралство Йордания. Трябваше да се сгъна буквално на две и да дърпам силно напред, за да поддържам в движение количката, която непрекъснато се опитваше да върви назад. Опитвах се да се движа близо до банкета, като отбягвах парчетата стъкла и всевъзможните метални отломки, които застрашаваха гумите на количката. Не беше лесно да се стигне до центъра на града и да се намери квартал Абдали, както и ефтиният хотел, Чито адрес бях открил. Седми, шести, пети, четвърти кръг. Спрях на няколко пъти, за да попитам на къде да вървя и да се опитам да изясня мистериите на подобието на карта, с което разполагах. Първа спирка пред фасадата на богаташка къща. Младежът, към когото се обърнах, уви, не можа да отговори на въпроса ми. Влезе в къщата, за да разпита, след което излезе и ме покани да вляза. Веднага ми предложиха един от красивите бели футойли в салон, украсен с многобройни стихове от Корана. В интериора нямаше нищо излишно. Всичко беше позлатено. Седнах в края на футуила от страх да не го изцапам. Все пак преди няколко минути се обливах в пот и бях покрит с прах, като главата ми беше наведена почти на нивото на успосите на колите. А сега се намирах удобно настанен, с кафе в ръка, в кабинет. Достоен за министър. Само. Автентичното пътешествие може да предложи подобни изживявания. От двете момичета в къщата се виждаха само централната част на лицата им и върхът на ръцете им. Изненадах се от добрия им английски, въпреки че дори и те не успяха да ме опътят. А исках само да разбера от коя страна да се движа, за да стигна до квартал Абдали. Според брат им, а после и според бащата, с когото разговарях по телефона, не било трудно. Трябвало да завия на седмия кръг и после да вървя направо. Върнах се на главната улица и следвах табелите, но за всеки случай потърсих потвърждение от управителя на магазин «Флуксозен хотел», пред който Одисей предизвика истинска сензация. Мъжът бе така любезен да телефонира в търсения от мен хотел, след което ми посочи правилната посока върху рекламна пътна карта, която ми подари. Когато стигнах в хотел «Рамал», в центъра на оживения квартал «Абдали», нощта отдавна се безпуснала. Мястото бе добро, точно срещу автобусна спирка, където таксиметрови шофьори се надпреварваха да прикамват свикове минувачите, за да ги закарат до Дамаск, Акаба, Бейрут и какви ли на други далечни дестинации. Искам да разговарям с краля. Униформеният пазач, който беше седнал на маса в сграда на входа на Кралския дворец, ме изгледа с недоумение, след което попита, искате да разговаряте с Негово Величество? Да, господине. Аз съм французин и правя мирен поход, след което му подадох статията в пресата за мен. Ще бъде щастлив да обсъдя много неща с краля. Хъм с Негово Величество. Бях почти сигурен, че набързо ще бъда изпроводен към изхода, но за голяма моя изненада това не се случи. Някакъв войник ме поведе през вестибюл, след това през коридор, свързващ много помещения, и докато той влезе последователно в два кабинета, ме покани да седна, за да изчакам. Чаках като послушно дете. После ме заведоха отново в кабинета на входа. Последва телефонно обаждане, след което отново очакване. Този път се появи нов пазач, който ме пое. Носеше червена нашивка и знак на кралската охрана. В какво ли се забърквах? Що за идея ми бе хрумнала да разговарям с краля? Откровено казано, нямах намерение да обсъждам мира, а проблемите на околната среда. Откакто бях влязал в Йордания, всеки изминал ден си ядосвах все повече и повече и точно това ме. Потикна да искам среща с крал Абдалах. Мислих да предложа на монарха една добра екологична инициатива да инициира Ден на околната среда. Ако се проведеше информационна кампания, било той само в северната част на страната, за важността от опазване на планетата, то всеки ордански ученик можеше да събере с приятелите си цели планини от найлонови турбички, които се стелеха около селата. Кралят не беше ли забелязал, скрит зад затъмнените прозорци на климатизираната си официална кола, повсеместната катастрофа? Ако нищо не се направи, не мога и да си представя как би изглеждала страната след десетина години. След като аз, който пътувах пеша, можех да не оставям никакви буклуци след себе си, нито хартия, нито органични вещества, защо другите да не могат да го направят? Отново ли трябва да се променя съзнанието? Инициативата би била лесна и ефтина за реализиране, както и един добър пример за съседните страни. Може пък предложението ми да бъде чуто, знае ли някой? Така ежегодно биха се разчиствали тонове пластмаса. Последвах охранителя в поредния коридор, след което се озовах този път в кабинет. Мъжът в кабинета бе около 50-те и имаше приятна усмивка. Посрещна ми изправен зад бюрото си и ми протегна ръка. Не знаех кой е той, но посрещането бе по-скоро мило. Буйон Джорно. Ме поздрави той. И аз отговорих на италиански на поздрава му, за да не го обидя. След това му подадох статията във вестника. В която се зачете, като междувременно помоли охранителя да сервира чай. Последният се завъртя на пети и изпълни заповедта. Въпреки, че чаят в миниатюрната чаша беше отвратителен, не си позволих да го покажа. Нямах желание да кисна в Йордански затвор за обида на краля. Имате ли нещо специално, за което бихте искали да разговаряте с Негово величество? Ме попита мъжът, вдигайки поглед към мен. Не. Нямам спеселняц. Просто исках да разговарям за кратко с негово величество. Той ми предложи в такъв случай да ми даде телефонния номер на протокола. Но за какво ми бе този номер? Достатъчно трудно бе да пледирам за каузата си на живо, и не се виждах да обяснявам случая по телефон. Хъм, бихте ли го набрали вие, ако е възможно? Мъжът сякаш се развесели от новата ми молба. Но след като ми спрати приемната все пак заповядана. Охранителя да набере номера. След 20 телефонни обаждания се озувах отново в кабинета на функционера. Този път бях помолен да формулирам искането си писменно и ми подадоха празен лист. Дали така щеше да е полезно? Опитах се да конкретизирам предложението си в няколко изречения на английски, като не пропуснах да спомена, че преди 20 години съм се срещал с майка Тереза, бъдещ Нобелов лауреат за мир. Мъжът прочете писмото ми, след което го закачи стълбе от към статията от вестника и картата ми за настаняване в хотела. Писмото ви ще бъде предадено по този начин. Ако Негово величество желая да се срещне с вас, ние ще ви се обадим. Благодарих му, но не пропуснах да подчертая, че не мога да чакам безкрайно и че след 3 или 4 дни си заминавам. Е, Мохамед, има ли обаждания за мен? Приятелят ми суданец от рецепцията отговори отрицателно. Но кол кинг, май френд. Кралят не те е търсил, приятелю мой. Същата сутрин във Вестник, Джордан Таймс бе излязла хубава статия, една трета страница, с цветна снимка. Подобна фигура не заслужава ли кралска аудиенция? Докато чаках... Имах среща с ученици в Алианс Франсес, чиято сграда се намираше близо до хотела. Реших да се възползвам от посоката и да мина през полицейското управление, за да си удължа визата. Но да намериш правилния офис едно нещо, а да изчакаш полицая да си спия чая и да ти обърне внимание съвсем друго. Поисках да ми удължат визата с 8 дни, а получих огромен печат, заемащ значително място в паспорта ми с разрешение за 2 месеца. След едно седмично чакане кралския дворец все още не беше дал какъвто и да било знак. Тялото ми пък се бе уморило да се върти из столицата, която освен всичко не бе от най-интересните на света. Докато чаках, се възползвах да прегледам първите ми снимки от похода, да презаредя батериите на камерата и да накупя достатъчно провизии за близките дни. След като кралят не искаше да чуе посланието ми, реших да се срещна с народа тези, които наричат малките хора. Надявах се поне те да ме приемат с отворени обятия. Вече бях готов да потегля и на платната. Тръгнах по улица Крал Алхасин, след това минах по Кралица Рания Александър Абдулах на север. Измина цял ден, докато стигна до периферията на града и се отдалеча от шумното й. Замърсяващо въздуха автомобилно движение. Около пътя се нижеха множество фиданки на какви ли на растения, като, естествено, не липсваха и малки маслини, посадени стари метални бидони. Сирийската граница не бе далеч, около три дни пеш. Само три малки дни и нищожно разстояние, ако тялото ми функционираше нормално. Но конкретният случай не беше такъв. В края на третия ден, след като напуснах Йорданската столица, в град Аръмта пристигна един ранен и куцащ човек. Голям мехур на дясната ми пета бе превърнал деня ми в голгота. Когато кръкът е добре, всичко е добре. Но кръкът не беше добре. Късно сутринта небето се бе опитало да успокои болката ми с едно от онези знамения, които обича понякога да поднася на хората, но които те в последствие трябва да разгадаят. Докато се чудех как да намаля контакта между петата и подметката ми, вървях с наведена глава и забит в банкета поглед. Изведнъж очите ми се спряха на нещо, за което не бих се усмелил да мечтая — дясна стелка, мой номер, с дебел слой гел на петата. Какво правеше тук тази стелка? Просто ме чакаше. Границата беше на няколко километра пред мен, но нямах нито силата, нито желанието да продължа деня, който исках да изтрия от съзнанието си. Бях изтощен от изпитанието, а срещата ми с трима младежи в началото на града ме бе съкрушила. Разговорите им се свеждаха до една единствена идея, но мазли мравно ногът. И все пак се намирах в този град, който с нищо не ме привличаше. Скоро щеше да се смрачи, което не е най-подходящото време да се минава граница, ако се мине сутрин, след това разполагаш цял ден да се ориентираш в новата обстановка, да обмениш пари, а често и да се настроиш за нов език. За момента най важното бе да намеря достатъчно безопасно място, за да прекарам нощта. Не търсех лукс, естествено, а само малка площ, където да се опъна за няколко часа, без Одиси да бъде междувременно лишен от товара си. Все някъде в града трябваше да има подобно място. Да, не бях мюсулманин и следователно за някои хора не бях добър, но все пак. Защо ли отидох да смутя разговора на двама удобно настанили се в магазин мъже? Не знаех. Може би защото широко отворената стъклена врата ми се стори като ново намигване на съдбата. При всички случаи инициативата се оказа добра, тъй като веднага ми предложиха място за сън. Остройваше ме напълно. Одиси щеше да прекара нощта на закрито, а аз върху мътрак в задната част на магазина. В него влязоха двама от синовете на мъжете. Съдейки по коремите им, Семейният бизнес беше очевидно един от най-проспериращите в района, за сметка на 150 бангладешци, които работеха за тях. Последните били подслонени на настанени в сграда, построена срещу магазина. Впрочем, десетина от тях бяха излезли на тротуара и се опитваха да спорят със собствениците. Повече не можах да разбера. Един от събеседниците ми ме заведе до аптека в центъра на града. Където симпатичен аптекър ми се притече на помощ, превръщайки се на намига в медицинска сестра. В крайна сметка денят не завърши прекалено зле. Беше ден, в който се редувах отчаяние, когато всичко сякаш вървеше наопаки, и надежда, породена от срещи с хора като светлинка в тунела. Това състояние на дух ми напомняше за красивия текст от неизвестен автор, озаглавен «Следи по пясъка», който съм запомнил. Един ден мъж пристигнал в рая и попитал Господ дали може. Да види отново живота си и моментите на радост, и на тъга. И Господ му разрешил. Показал му неговия живот като на лента, прожектирана върху пясъчен плаш, по който човекът се разхождал и наблюдавал. Мъжът видял, че по пясъка имало четири следи от стъпки, две негови и две на Господ. Но в трудните моменти стъпките били само две. Очуден, и дори обиден, мъжът казал на Господ: Виждам, че точно в трудните ми моменти си ми изоставил. Не. Отговорил му Господ. Стъпките в трудните моменти са само мой, защото тогава аз те носих в ръцете си. Тази сутрин се чувствах по-добре. Самата идея, че ще прекося граница, менто си язираше. Преминаването на граница е от една страна материално доказателство, че напредвам а от друга бариера, която се вдига, за да направи място на нови перипетии. Добре бях направил, че се бях снабдил със сирийска виза в посолството на Сирия в Париж. Двойката йорданец, наклонена черта американка, която чакаше търпеливо разрешението си за транзит, е трябвало да постъпи по същия начин. Така нямаше да зависят от хипотетично телефонно обаждане до Дамаск, което да изясни положението им. Знайки, че на границата не се издават визи, какво ли щях да правя, блокиран между Йордания и Сирия? Обратен завой. Петнадесетите дни, които визата ми даваше, бяха изключително малко, за да прекося тази огромна и наситена с история страна, но пък щях да са достатъчни, за да измина първия участък, който щеше да ме отведе по права линия до столицата Дамаск, а след това към границата с Ливан. А после щеше да дойде ред на нов, втори участък на север. Между Ливан и Турция. Ще те заведа в пустинята. И ще говоря на сърцето ти. Библията. Три пътят ми към Дамаск. Още щом преминах през граничния пост, се впечатлих от количеството мотопеди, които циркулираха във всички посоки. Винаги се очудвам да видя доколко нещата от едната и от другата страна на някаква бариера могат да се различават. Град дара се намираше на едва 12 километра разстояние, което може да измина за 2 часа и половина бавен ход. Но аз бързах да стигна града, за да проверя пощата си в някое от интернет кафенетата, които са завладели вече цялата планета. Имах ли нужда от пътна карта? Дамаск се намираше право напред, освен ако не решах да мина по магистралата Аманда Маск. Малко по на запад. Така или иначе изборът на маршрут не беше голям. Раната на дясната ми пета се оправяше постепенно. Усещането да съм вързан за Джулето ми се беше превърнало в ежедневие до толкова, че когато се отделях от прега си, се чувствах гол. Впрочем всичко, което притежавах, с изключение на чантичката на корема ми, в която държах паспорта, тефтерче, молив и местна валута, се намираше в количката. От тук и силният ми интерес да съм здраво свързан с нея. Носех малко неща, но те ми бяха достатъчни. Когато е на път, човек има нужда от най-необходимото. А всеки само определя кое според него най-необходимо. За мен то се свеждаше до предметите, които биха ми позволили да продължа пътя си на обезпокояван. Да имам какво да хапна, когато тялото ми поиска гориво, да мога да си сгрея вода. За да се насладя на купичка топла супа, било той разтворима, да мога да спе на завет, когато се намирам далече от населено място и не мога да потърся друг подслон, да мога да поправя сам голяма част от авариите и накрая да мога да направя снимки, които да документират пътешествието ми. Животът е прост, ако самите ние не го осложняваме. Истинското пътешествие има преимуществото да ни показва къде е доброволно, къде е принудително доколко съществуването ни е изпълнено с елементарни неща. Погледнато чисто материално, дори и да пренесем само големите си куфари от багажника на такси до удобна хотелска стая, пътуването ни кара да помислим върху необходимостта от предмети, които понякога безсмислено пълнят багажени. Трябват ли ни наистина втори чифт панталони, трета тениска, полувер, наръчник? който едва ли ще погледнам, музикален четец. Все пак всеки има право на своето, необходимо и своето, излишно. Всеки свободен да носи съмкуфъра си. Успоредно с това, малкото багаж влияе на съзнанието като великденски пост на целия организъм. Елиминира токсините, които възпрепятстват тялото да се движи свободно и освобождава съзнанието от отломките, които го държат в плен. Добре помня как докато обикалях света с велосипед, след няколко седмици пътсаковете ми олекваха от излишъка, който порано ми се бе струвал, необходим. Факт е, че катеренето на планини товарено, като магаре колело, зачервено от усилие лице и липсата на кислород. Допринасят за вземането на подобно решение. Пробвайте все пак. Дебелите ми вълнени чорапи бяха набързо заменени срещу ястия мексикански фрихолис, зелен боб. Туалетната ми кърпа бе срязана на две, а недалният ми панталон изпадна въобще от класацията, като си дадо в сметка, че за мен предстоят само недели. Но не е ли нашият истински багаж това, което носим вътре себе си? Не е ли състоянието ни на духа, изградено от победите и пораженията ни? Багажът ни не е ли свързан със страха от неизвестното и оптимистичните ни очаквания от живота? И накрая... Не ли само отражение на тежестта или лекотата на душата ни? Почувствах се горд, да не кажа щастлив, че устях да мина тихо мълком пред военен пост, така че войниците да не ме забележат. Радвах се, че съм успял да спастя една проверка, а много мразя безделни униформени да се ровят в паспорта ми. Сякаш да ходиш извън обозначените кръгове е престъпление. Мислех си, че съм заблудил брилянтно бдителността на тримата охранители, но след десетина метра ги чух да тичат по дирите ми. Единият от тях, който носеше пушка на рамо, загуби сандала си, докато бягаше. Другият се обличаше, тичайки. Бе настанала паника. Окей, момчета. Успокойте се. Аз съм обикновен турист, притежаващ редовна виза и не нападам страната ви. Можете да се върнете и да продължите сиестата. Бях на входа на град Шейк мискин когато Амжат спря колата си на няколко метра разстояние, слезе и се отправи към мен. Добро хрумване. Обясни ми на добър английски, а след това на малко послаб френски, че учил една година във Франция. Беше около 30-те, среден на ръст, с къса коса и оплешивяващо теме, облечен в карира на Риза. Неговата широка усмивка издаваше радостта му. Връщам се вдава, ми каза той, малко градче, разположено на 12 километра на запад. Заповядай от дома. И ето, че Одиси се оказа за пореден път нелегален пътник в багажник на кола, пътуващ за точно толкова непозната дестинация, колкото беше и шофьорът преди няколко минути. Естествено, след обещание да бъдем върнати на същото място на следващата сутрин. По средата на пътя спряхме за кратко. За да може шофьорът ни да се помоли експресно в джамия преди зале слънце. Обичам този род пътувания, които бих определил като автентични. Наистина, защо да се? Плаща за организирани пътувания, при положение, че самият живот плете достатъчно добре срещите между хората? Сигурен съм, че нито една агенция не предлага в брошурите си вечер в семейство в никому непознатото градче дава. А аз все пак бях там пред огромно плато, което ни сервираха, в компанията на мъжета от семейството Амжат, брат му Мохамед, който беше малко по-голям от него и говореше перфектен английски, младия му братовчет и възрастния му баща, който се държеше достолепно. По всичко личеше, че точно той е стълбът в семейството. Продълговатото му лице с красив бял мустък беше белязано от спокойствието на един изпълнен преживявания живот. Носеше кефия и морско синя наметка върху традиционна туника и така облечен, приличаше на мадрец. Амжад обясни, баща ми е хаджия. Направила всичко, което всеки нюсулманин трябва да се опита да направи в живота си, ако има сили и разполага с достатъчно финансови средства поклоничеството в светия град Мека. Големият салон, постлан с дебел мукет в цят бурдо, беше почти празен. Единствената мебелировка включваше няколко малки табуретки, красива печка в центъра на помещението, по букет изкуствени цветя, висящи в четирите ъгъла на стаята и няколко извадки от корана, закачени в рамки по стените. Стаята бе достатъчно просторна, за да прияти преминаващ пътник, който след десетина минути щеше да легне върху домашно тъка вълнена вълна Рогуска. Пътят ми към Дамаск не беше пътна, промяната по смисъла на този който е изминал апостол Павел Савел към Дамаск. Савел бил римски гражданин от еврейски происход, роден в Тарс, а надолу около 9 година Салахара. По времето, когато християните започвали да проповядват християнството, Савел станал равин и преподавал в Иерусалим древното писмо. Бил един от наяросните критици на християнството и бил натоварен от еврейския съд да прогони християните от Сирия. На път към Дамаск чул силен свръхестествен глас, който му казал: Савле, Савле, защо ме гониш? Скоро след това Савел се покръстил и взел името Павел, а 15 години след това бил обезглавен в Рим. Колите и пешеходците са като обитатели на два различни свята. Ако бъдат принудени да делят един и същи път, стоманените болиди узурпират територията на пешеходците. Приоритет! Имат по-големите, по-шумните и по-замърсяващите. Колата, която ме притисна надясно, игнорирайки ме напълно, можеше да ме прегази и залепи за асфалта и това нямаше да впечатли никого. Ни чул, ни видял, ни разбрал. В града всеки е сам за себе си. В мой случай щеше да остане едно, двуно го по малко. Бях на косъм. В подобни моменти мирното ми послание остава дълбоко скрито в джоба ми. Как бих могъл да се примиря с подобна убийствена лудост? Двамата пътници вероятно не разбраха хилядите прелитащи псовни, но със сигурност са чули и умручния удар по покрива на колата. Сори, момчета! Трябваше все някъде да излея гнев си. Спомням си разговора, който водих с последните ми домакини в Йордания, по повод контрабандата с шофьорски книжки. Бяха ме уверили, тук даваш 25 динара и си готов. Наблюдавайки шофирането на някои сирийци, не би се очудил, ако контрабандата с книжки е преминала отвъд Йорданската граница. Теглейки в Одисей, статутът ми бе на обикновен пешеходец, който може да се движи спокойно по тротуара. Налагаше се да избягвам всевъзможни препятствия и капани в градската джунгла. На шосето бях лесна плячка за цялата армия метални скелети, лишена от каквото и да било разбиране, и трябваше сам да си извоювам нищожните 70 см, необходими на Одисей. Въпросът бе на живот и смърт. Налагаше се да бъда изключително бдителен, да дебна с крайчеца на очите си преминаващите коли, да предвиждам всяко евентуално отклонение, отваряне на врата или поява на жълто такси, което ме притискаше, сякаш искаше да ме качи в движение в купето. Някои градове, изглежда, са били построени без градостройствен план и без някой да е помислил за качеството на животно отделния гражданин. А нарасналият брой на населението е свършил останалото. Впрочем, Дамаск не е нов град. Даже е един от най-старите градове по света. Древният Дамаск, споменът в плочите от Ебла, бил процъфтяващ град още през хилядолетие парахра, просперитетът му продължил и по времето на арамейците древен арабски народ от севера, Говорил сирийски език. А по времето на умаядите, династия на сунитските халифи, в продължение на век е бил столица на арабско-нисулманската империя. След дълго търсене на подходящо място за подслон, оди и най-после се озова. В малък салон до рецепцията на хотел, Александър е махаба наклонена черта Александър Салам, мир и любов. Оставих го опрям в стената между бомбонено розов автомат за безалкохолни напитки и голям футойл, сдигнати нагоре ръце, като задържан престъпник, когато пребъркват, преди да изтръгнат от него самопризнания. Да, беше прекусил града, без да изсвири нито веднъж с клаксон и без да изпусне и грам въглероден диоксид. Бях се провинил само аз, удряйки съм рук покрива на кола, но тя пък си го бе заслужила. Старият град е едно от най-интересните места в Дамаск. Човек лесно може да се загуби и с лабиринтите на сълковете, да се омая от аромата на парфюмите и мириса на екзотични подправки, да препуска безцелно само и само за да се потопи в атмосферата на хиляда и една нощ, да отвърне на повика на продавачи и да влезе в кафене, да седне на маса и да си поръча ментов чай, да се загледа в отсрещната привлекателна витрина за сладкиши. Ръцете не биха отказали да пипнат купринените платове и броката, докато слънчевите лъчи, промушващи се през металния покрив, блещукат по мозайките и медните съдове, инкрустирани със сребро. Можех да се шляя безкрайно и селк, хамидия и околните улички, в края на които, след триумфалната арка на древния езически храм на Юпитър, се издига прекрасната джемия на умеядите, или така наречената голяма джемия. Събух се и влязох в обувки с ръка. Възползвайки се от правото си като ненюсулманин да посетя джемията срещу 50 сирийски паунда. Сградата наистина е уникална. Халиф Александър Валид, който е построил през 705 г, година, искал да остави у хората впечатлението, че никой нито преди, нито след него може да построи подобно чудо. Събрал най-добрите строители, каменоделци, дърводелци, архитекти и започнал 10-годишно строителство което се превърнало в еталон за арабите и нюсулманите по целия свят. Строежът възлязал на 11 милиона златни динара. Бе дошло време да напусна сирийската столица, при това жив и здрав, да се изплъзна от последните капани на претъпканите с коли пътни артерии и да избягам преди сивкавия токсичен смог да ме погълнал заедно с целия град. Границата с Ливан не бе далеч. Най-много два дни ход. Бях сигурен, че съм на правилния път, тъй като голяма синя табела сочеше посоката към Ливан и Забадани. Нямаше грешка. Ливан беше направо. Скоро след това се появи табела с надпис «Президентски дворец надясно». Много мило, но ми беше още рано да търся подслон за през нощта. Зоната беше под строго наблюдение от съображение за сигурност. По околните хълмове бяха разположени множество военни лагери, осигуряващи пълна видимост на района. Точно щях да извадя камерата си, за да заснема преминаването ми пред голямо пано слика на президента Башаря Ласад и баща Мухафес, когато новата бела ноентри, ентри, но фотографи, вход забранен, снимането забранено, ме накара да променя решението си. След още стотина метра пред мен спря с свистящи гуми черна кола, вдигайки облак прах зад себе си. Пътникът от предната седалка излезе пръв и се приближи към мен. Небрежно разгърнал ризата си, така че да се види добре висещият на корема му пистолет. Беше цивилен. Нито той, нито колата имаха опознавателни знаци. Паспорт ми нареди той. Имах чувството, че вече съм преживявал нещо подобно. Дали пък не е местен обичай? Не му се подчиних, а му показах разкопчената риза. На обозначената кола и надписа BMW. Каква полиция сте? Полиция с BMW. Аз също искам да ми покажете документите си. Мъжът се смути от реакцията ми, но насочи погледа си към пистолета. Очевидно оръжието му трябваше да се счита за достатъчно доказателство. Това нищо не. Означава? Мо отговорих. Може би сам си търсех проблемите, но мисля, че бях в правото си да отказвам да представям паспорта си на всеки срещнат. В крайна сметка мъжът отстъпи и ми показа фолираната си карта на арабски язик. Но тя не е на английски. Тук се усетих, че преигравам. В крайна сметка страната беше арабска, а съм сигурен, че във Франция френските полицаи не носят карти на арабски. Подчиних се. Докато полицаят съобщаваше по телефона името и номера на паспорта ми на някого от иммиграционната служба, от съседния военен лагер дойде подкрепление. Атмосферата се разведри. Накрая едва не се потопахме дружески по гърбовете. Ченгето ми върна документите, почти извинявайки се за причиненото ми на удобство, помогна ми да си нахлузя през рамките и се засмя, като му казах да не ми се подмазва. Сириците Старски и Хъч направиха обратен завой и си заминаха, също както бяха дошли, сред облак прах. Същия ден, посредата на следобеда, друг цивилен спреметнат през рамо автомат се опита също да си играе на колбой. Не, благодаря. Вече го направиха. Аз почти не спрях, а той така и не настоя. На другия ден отново. Времето беше напреднало и бързах за да премина границата, преди да се свечерило. Надявах се да прекарам нощта в страната на кедрите. Нищо не можеше да ме спре освен. Поредният пагон, стърчащ като ваза на пост пред казармата си от другата страна на пътя. Нямаше да ме забележи, ако неговите колеги не му бяха обърнали внимание. Като ме видя, сякаш получи прилив на адреналин и започна да жестикулира разгорещено върху парещи асфалт. Бях изкарал от инерцията му и ето, че възбудено и шумно ме викаше към себе си. Не беше ли чел записките ми от предния ден? Не знаеше ли, че съм алергичен към проверка на документи за самоличност? Мислех, че мога да остана на почетно разстояние и да се изплъзна за пореден път, като му махна бегло с ръка сякаш го поздравявам и му покажа посоката си, но очевидно това не му беше достатъчно. Мъжът искаше да ме проконтролира реално. Когато го видях да напуска карулката си и да тича задъхано към мен, си дадов сметка, че съм го засегнал на чест. Беше бесен и се разяри още повече, когато му заявих, че имам друга работа освен да го следвам до карулката, само и само да покажа документите ми на някой вишестоящ. Всъщност той не само бе е досън, но и засегнат. Усетих, че няма да отстъпи. Бях попаднал на един от най-опоритите черешката на тортата. Не един от онези, които смятат, че безопасността на страната зависи само от тях. Задърпа количката ми и кръстоси им руци, сякаш за да ми покаже, че ако не му се подчиня, ме чака затвор. Добре, хайде да ходим при шефа ти и да свършваме. Върнахме се 50 метра назад и влязохме сградата на караула. Другите, които не бяха проследили сцената, се чудеха какво става. Пуснах ходом едно... Салам алейкум, и показах паспорта си на капитана, който ме попита, защо пътувам пеша. Защо? А защо не? Му отговорих аз, след което добавих, полезно е за здравето. След ням минута време вече бях свободен и можех да продължа пъти си. Спуснах се към ливанската граница, а срещу мен се нижеше колона от камиони, които едва катереха страмния наклон. Камионите ми напомниха заради опредаването... Пътешествениците са симпатични, което слушах вечер през юношеските си години, легнал в леглото, с долепен до охото транзистор. Идеята за всекидневната емисия на Макс Мейниър прочутия водещо от RTL, който в последствие озвучи с неповторимия си глас, пътищата по света сигурно се бе зародила при гледката на този път. В съзнанието ми изплува и друг, не толкова весел спомен. Кадрите по телевизията, отразяващи сцени на изгнание, страх и паника. Когато няколко месеца порано непрекъснати колонии от автомобили, натоварени с възможни пакети, напускаха бомбардирания от Израел Ливан. На хоризонта се появи граничният пост Масна. Вечността пази само любов. Защото любовта и вечността си приличат. Халил Джубран Четири душата на пророка Първи декември Добре дошъл в Ливан бяха изминали 6 седмици в път от онзи октомврийски ден, в който Одисей, натоварен като Камила, се впусна да покорява Синай. А колко много срещи бях имал от тогава насам. Новата бариера, която се вдигаше, за да ми даде път, не бе като останалите. Символизираше влизането ми в отколешно-приятелска територия. Франция и Ливан са традиционно свързани с богат търговски, културен... Лингвистичен и приятелски обмен. И за това изпитах някаква особена емоция още при стъпването ми на новата територия. Едномесечната виза, заплатена с 50 000 Ливански паунда трябваше да ми позволи да кръстосам страната на кедрите на Длъж и на Шир. Бързах да потъна сред планинските пътеки, да достигна на кацалите сълца, да се срещна с овчари, да се поздравя с хора и да стопля сърцето си с поздравите им. Сигурен бях, че още с първата си мирна крачка по криволичещите пътища на страната, ако народът ме приемеше за достоен, щеше да разкрие душата си пред мен. Главният път, свързващ Бейрут с границата с Сирия и преминаващ през долината Бейкая, със сигурност не беше най-подходящият маршрут за начало на пътешествието ми в страната, но нямах друг избор. Пътят беше тесен, а движението натоварено, и следователно опасността ме дебнеше от всякъде. Всеки момент можеше да бъде закачен от стърчащия извън някой камион разнороден товар или да бъде заклещен от някой издъхващо, Рено-12 или лъскав мощен звяр. Още с първите километри Ливан ми показа колко е разнолик. Един шофьор и сипа без абсолютно никакво стъснение буклуците от камионетката си близо до банкета. Точно над него се издигаше огромен билборд, на който красиви манекенки с пишни форми позираха по съблазнително беля. Ливан е смесица от културите и религиите на всички страни, през които бях преминал в последните дни. И за това е интересен обект за наблюдение. След като най-различни общности се уняват да живеят в хармония в тази малка, близкоисточна страна с размерите на родния ми Жирунт, то мечтата ми за братство на хората по света явно не е пълна химера. Но ако разнообразните хранителни съставки могат да дадат добър кулинарен резултат, то многообразието на общности в политиката е по-скоро деликатен за употреба Служете прилично количество християни-маронити, гърци-католици, добавете нюсулмани-сунити и нюсулмани-шити, щипка-друзи, една идея източно-православни гърци. Смесете всичко това заедно с изискванията, враждите и противоречията на всяка една група, подправете сместа с битка за власт и ще получите експлозивна рецепта в тенджера под налягане. Съдържателят на Капанче, в което спрях да си почина, ми показа с пръст покрива на бомбардиран завод точно срещу заведението му. Израелските въздушни нападения са повредили силно инфраструктурата на страната и са създали предпоставка за паническо бягство на милиони хора. Една четвърт от населението на Ливан, като някои и до днес живеят в беженски лагери, подобни на този на отсрещната страна на пътя. Ливанците са любопитни, извинете ме. Жозеф спря колата си и дойде да поприказваме на перфектен френски. Имах удоволствието да разговарям народния си език и на драго сърце му описах маршрута на пътешествието ми. Като чу Сантьяго да компостела, той ме прекъсна, трябва да ви запозная с Марта. Тя също е пътешественичка. Речено, сторено. Веднага я е набра и оговори среща в Бейрут с приятелката си. Солидарността задължава. Следобедът ми приключи с тричасово изкачване на склоновете на Антиливан. Нямах търпение да напусна магистралата и да завия по пътя, по който се прибираха учениците, преди да е паднала нощта. Забързах ход в прилив на енергия. Но историята не бе благосклонна към мен, тъй като точно в този ден спуках за пръв път през това ми пътуване гума върху миниатюрно парче стъкло. Не беше нито подходящото време, нито подходящото място. Опитах се да се опълча на очевидното, помпайки многократно гумата, но след стотина метра се убедих, че просто трябва да се поправи. Набързо си спомних механичните движения, още повече, че нощта скоро щеше да се спусне. Подредих направо върху земята помпа, инструмент за сваляне на колела, котия слепенки, тубалепило и парче трион в ренде. Операцията на спуканата гума можеше да започне. Всичко приключи за 15 минути по хронометър. Тесен криволичещ път преминаваше през зелена дъбова гора и се простираше до хоризонта. Дъбовете по склона отстъпваха постепенно място на алепски борове. Пейзажът в далечината изглеждаше покрит с хръсталъци, скали и оглени хребети. Спуснах се по планината Шув, владение на друзите общност, населяваща Ливан, Сирия и Израел. Доктрината на друзите. Официално наричана Дин Александър Тавхит, религия на Божественото единство, е синтез между постулати от шитския клон на исляма и гръцката философия. Символът и впрочем е Пентаграм Петовърхата звезда на Питагор, когато считат за пророк. С удоволствие приех няколкото портокала, подарени ми от един търговец, както и чаша кафе, сервирана под сянката на Асма пред къщата на възрастно семейство. В подножието на планината, в далечината. По край морето се простираше град Бейруц. Двата си милиона жители. Малкото финикийско пристанище, градът на Изворите, се бе превърнало в кръстопът на Близкия изток, неизбежен финансов и културен център на източното Средиземноморие. Обадих се на Марта, пътешественичката, за която ми спомена Жозеф. Тя живееше наблизо и наслед дълго седнахме пред вкусно ястие, за да се опознаем по-добре. Животът на Марта беше разделен между Ливан и Франция. Сподели ми, че се оттеглила от светската суета на двете си родини и е напуснала парижкото си ателие на художник, за да се отправи на път. Пристрастила се към пътешествията, докато работела по някакви иллюстрации в Алпите. Тогава се научила да поставя единия си крак пред другия и открила, че тази нова дейност била източник на неподозирано за нея щастие. Странно нещо е животът. Откровение, моделите и на два пъти, и прошепнали паролата Сантяго. Било знак. Можела да продължи да се прави на глуха, но била трогната от зова за път същият, който кара хиляди пилигрими да се отправят към столицата на Галисия. До този момент не била пипала раница, но се снабдила с пълен комплект оборудване. Вълнени чорапи, спален чувал, туристически бастун. Екипировката на пътешественика вече нямала тайни за нея. А чувствителната и артистична душа се потопила в капана, за да черпи мигове на благодат и божествено вдъхновение. Да пътешестваш означава да останеш сам със себе си и с кръглата земя, да се изправиш пред истинската си природа без измама и да разгадаеш страховете и слабостите си, да опознаеш самия себе си, вглъбявайки се за пръв път във вътрешната си същност. А е толкова полезно и човешко да почерпиш признание и любов в погледа на ближния. Марта бе избрала по трудното. При това на два пъти, разделейки пътя си на две равни части. Път, който завинаги ще остане запечатан в спомените и. Потеглих към центъра на града, в който блиндирани автомобили пазеха стратегическите кръстовища. Легендата разказва, че когато бог Елион, един от първите царе на Библос, се оженил за жена си Бейрут, той построил град в нейна чест и решил да го кръсти на нейно име. В наши дни Бейрут е един голям град с характерните за ориента шумотевица и аромати, който влага цялата си енергия, за да заличи възможно най-скоро белезите от отминалата война. Оглушителният шум на камиони и метални кранове е заместил звука от минохвъргачки и падащи бомби. Търсейки къде да отседна в стария квартал Жемейзе близо до пристанището, се озовах приятен от красива, млада жена. Доста необичайно трябва да отбележим. Одисей бе причината за нашата среща. Аз нямах нищо общо. За да впечатли красавицата, той се надокато като паун и развя пастроцветните си знамена. Животът е толкова красив, когато е цветен. И хубавата Марианш не остана безразлична. Кърмелената и кожа, кафявите и очи, черните, привързани от зад коси и усмивката и хармонизираха напълно снежността на глас и лицето. И запознахме се седнали пред магазин, пренебрегвайки напълно околните клаксони. Марианш, или просто Кики, ми подари спонтанно книга, която извади от чантата си. Let me tell you a story. Нека ти разкажа една история. Е красива книга, върху чиято корица е изобразено голямо червено сърце. Включва написани от деца истории и иллюстрации с много рисунки. Идеята за книгата била нейна, текстът е написан на френски, английски и арабски, като приходите от продажбата ще ли да отидат за изграждане на Детски център за борба с рака в Ливан. Марианш ми написа посвещение и се подписа «Кики Бокаса», след което оточни «Бокаса». Аз съм дъщеря му. Не се бях сетил. Точно в този момент не мислех за бившия президент, император, на Централно-Африканската република. Приятно ми е да се запознаем, принцесо. От този момент нататък започна едно дълго препускане по улиците на Ливанската столица, което продължи до края на престоя ми в Бейрут. За секунди Марианш се превърна в моя пресаташе. Свърза се по телефона с многобройните си познати и организира редица срещи с медиите. Факт бе, че посланието ми за мир внасяше глътка свеж въздух в нагорещената в последно време обстановка. Всяка вечер хиляди демонстранти с оранжеви знамена, противници на министър председателя Фуат Синьора, заливаха площад Рядасол, обградени от бронирани коли. Сблъсъците и ранените през последните дни навещаяха нищо добро. Преминахме през заграждение, където въоръжени мъже контролираха достъпа до квартала. Там се намираше сградата на Ливанския ежедневник, Анна Хар, ден. Марианж бе успяла да издейства интервю още същата вечер. Моето пресаташе бе изключително ефикасно. На другата сутрин имахме среща с журналиста от Альчев Дамдер магазин в ресторант «Люшев», който беше институция на улица, Гуро любимо място за почитателите на традиционната ливанска кухня, бизнесмени и туристи. Дошли да вкусят атмосферата на един оцелял от войната ресторант. Залата беше толкова маничка, че човек спокойно можеше да си хапва от чинията на съседа, без последният да разбере. Но никой не смееше да се оплаква. Да успееш да си запазиш маса в пиковия час, когато хората започват да се редят пред вратата, беше само по себе си подвиг. Двамата сервитори, облечени в сиви туники с червени кантове и бели шапки, се въртяха безспирно между залата за хранене и стъпалата към кухнята, като се услушваха непрестанно дали някоя вилица не бива положена в празна чиния. Поръчах сичамамо с пикантно пюра от наход с осамово масло и лимон. Улица, гору е оживена артерия, шумна, задръстено движение, с няколко тесни прохода, водещи към по-спокойни площади в старите квартали. Пропита е с на ориента и аромата на наргиле. Докато виждам наргилета, доверието няма да ме напусне. Пушечите на наргиле приличат на сучещи деца. Трабата спира времето и му пречи да препуска като по магистрала, забавя хода му. Още миксла дострастие, господин палач, още една глътка дим. Така се изразил Макс Пол Фушев, Ливан, вековна светлина. Напуснах пристана си и се отправих на север по. Улица... Салах лабаки, но не напълно дискретно. Телевизионният канал Орбит беше изпратил трима служители, за да заснемат от пътуването ми. Видеооператорът вървеше заднъжком, асистентът го напътстваше, а озвучителят записваше коментарите. Към обяд репортажът трябваше да бъде готов и да мине в новините. Не можах да не отбележа усърдието, с което се заснемаше всеки кадър, аглите на заснемане... Търсенето на най-подходящата светлина. Бях изминал няколко километра по голямото шосе към Триполи с намерението да кривна при първа възможност през планината Ливан по толкова натоварен път, когато до количката ми спря кола и една от пътничките тръгна към мен. Усетих, че има някакво недоразумение. Не, госпожо, не съм търговец на знамена. Гръцкото ми знаме не е запродан. продан. Съжалявам. Сутринта се отнесоха с мен като звезда, а вечерта като с просяк. Моля, извикайте отново камерите. Обърнах се любезно към старшата му от ордена на францисканците. Внушителната статуя на Христос бе привлякла вниманието ми от километри. Човек можеше да си помисли, че се намира в Бразилия срещу Спасителя Христос, извисяващ се на хълма коркова на Трио де Жанейро. Наклонът беше стръмен. Но спях да завия в посока Аданис и точно тогава ми хрумна да потърся подслон в манастира Цар Христос. Манастирът беше огромен, а пристройката, където спеше мъжът, отговарящ за подръжката, можеше да приюти поне дозина вярващи. Но старшата монахиня не разбираше нещата по същия начин. Астър се само място, където да опа на матрака си на земята, нищо повече. Върви си по пътя, човече. Сякаш ми нашепна монахинята. Виж в другите манастири. Със сигурност те ще те приютят. Скоро щеше да се смрачи, а аз трябваше да продължа да вървя, без на хоризонта да се вижда и лъчна надежда. Направих повторен опит да поискам подслон зад оградата на някакъв университет, но тъй като отново ударих на камък, напуснах главния път и се насочих между две редици блокове, където мислех, че може да става задив къмпинг. Мястото можеше даже да бъде спокойно, ако не се бяха полявили две кучета, скокъл в главата си вместо мозък, които, след като ме забелязаха, прекараха по-голямата част от нощта в лай пред палатката ми. Един миниатюрен скакалец не можа да намери нищо по-забавно от това да скача между двата ми крака. Следваше ме с от по 50 на сантиметра и трябваше да внимавам да не го настъпя. Не се прави така, когато срещаш нови приятели. Някакъв камион спря до мен и ме покани да се кача. Не, благодаря. Трябва да вървя. Откакто бях тръгнал, ми се налагаше непрестанно да отклонявам подобни любезни предложения. Сигурно си мислеха, че съм аварирал някъде по пътя или че нямам пари да си купя автобусен билет. А аз исках просто да се движа по спокойни пътища и успявах да ги намирам. Оказах се, Малко смутен, на кръстовище без каквито и да било указателни табели. Старшата му нахиня правилно ме бе посъветвала да не се забутвам на подобни места. Ако зависеше от нея, трябваше да стигна до три поли по главния крайбрежен път, заобиколен от коли, мръсен въздух и шум. Добре, че не и обещах да послушам. Вярно, че пътят бе тесен и стръмен, но бях щастлив да споделя хоризонта с вятъра и шума от стъпките ми по асфалта. Надясно или наляво? Колкото и да разглеждах картата, не можех да намеря никакво указание, никакво трасе или дори поточе, които да насочат мислите ми в правилната посока. За късмет, шумът на стари, хвърлящ след себе си дим камион, натоварен с четири овена, разкъса тишината. Възрастният шофьор беше категоричен. Хариса е надясно. Сигурен ли сте? На мен ми се струва, че е по-скоро в другата посока. Старецът потвърди думите си жест, надясно, а в очите му прочетох въпросителна, какво ли прави чужденец в подобен пощинък? Всъщност, защо действително да не последвам стадото? Защо да се рея и с напречни пътища в търсене на «автентичното»? Защо да не се вслушам в съветите на добронамерените ми събеседници? Селените ме бяха посъветвали да се пази от кръци и от високите цени в градовете, а гражданите ме предупредиха многократно да избягвам хората от планините, добавяйки поверително, те са от Хизбола. И още има вълци и хиени. С две думи, всеки привърженик на дивото кампинговане можеше да бъде спокоен. Като цяло шосето беше напълно проходимо, въпреки че поради зимата по пътя се бяха образували няколко дупки и неравности. Бях навърха на щастието. Обичам изгубените кътчета и забравените от строителната лудост на хората парчета земя. Можех да вървя по средата на пътя, да снимам. Каквото си пожелая, като даже поставях камерата върху самия асфалт, без да се притеснявам, че някой камион ще сплеска като палачинка. Можех да си подсвирквам, да пея и да се смея колкото си искам. Съвършен миг на щастие, който събуди у мен усещането, че принадлежа към голямото семейство на хората. Дали самата местност бе подходяща за подобно самовглъбяване, или просто часът и времето подхрамваха силното чувство на универсално братство? Не знам. Исках само да целуна света и да прегърна цялото човечество. Но на един от пръстите на краката ми се появи нов, четвърти мехур, който на бърза ръка прогони внезапната ми ментална възбуда, принуждавайки дух ми да се спусне от висините до самата земя. Само като си помисли човек, че големите открития вървят ръка за ръка състраданието в тежката ни реалност. Приходенето има двойственост, моменти на екстаз, в които освободеното тяло може да пусне духа да блуждае, и моменти, в които изтързаният организъм кара пешеходеца да се приземи. Бях си изкачил във височина, замръзналата вода в наогрените от слънцето канавки го потвърждаваше. Пътят се виеше като змия, преминавайки пред няколко летни вили, очевидно затворени през декември, след което прекосяваше някаква махала. Поздравих дружески един овчар, който събираше стадото си, преди да се стъмнило, след което продължих да вървя до село лъса, къснало на 1500 метра над морска височина. Тази вечер не възнамерявах да ходя понадалеч. В селската бакалия се запознах с Али и семейството му мисулмани. Посрещнаха ме радушно около печката, която бе поставена на централно място в средата на магазина и към която всички ръце се протягаха машинално. Етажерките по стените бяха отрупани с всевъзможни домакински стоки и консервни котии. По всичко личеше, че бакалията бе средището на жителите на селото. Скоро към нас се присъединиха и други селяни. Посетителите са по-скоро рядкост на подобни места и за това никой не искаше да пропусне събитието. Обстановката беше дружелюбна. Али ме покани да седна на масата му, а после да прекарам нощта от дома му. Не бяхме в Тибет, но бакалинът можеше спокойно да мине за потомък на Далай-лама, усмивката не слизаше от лицето му и го озаряваше. Но имаше все пак една разлика, Али беше ловец и наскоро бил убил. Хиена. Значи бе истина. О, жесток свят! Защо има толкова хени? Срещата ми Сали бе една от тези, заради които пътувам. Среща между хора, братска среща, неподвластна на никакви политически, културни и религиозни различия. Град Бешаре, основната ми цел в Ливан, се намираше на три дни път. Градът, в който се е родил Халил Джубран през 1883 г., е разположен на 1400 метра над морска височина в края на долината Кадиша, в която се намират някои от най-древните манастири на Близкия изток, датиращи от периода на ранното християнство. Носех със себе си цялото творчество на Халил Джубран огромна тухла, която отежняваше багажа ми, но лекотяваше душата ми. Ливанският автор Емигрирал и живял в САЩ до смъртта си през 1931 година в болница в Нью-Йорк е нещо като мост между изтока и запада. Даниял Рондо пише за него. Той е като читател на Библията, който говори като софист или като християнин, прославящ и сляма. Говорейки за творбата си пророкът Халил Джубран казва, това е произведението на живота ми. Цялата ми същност е в пророкът. А всичко което съм написал преди него, е просто чиракуване. Прекосих селата Хасрун, най-красивото ливанско село, и пкоркаша, най-високото, и достигнах до бешаре, огрян от лъчите на сияйно слънце. Пред мен се простираше клисурата, в която течеше река на храбоали, а на отсрещния бряг бе градът. От прозорците ме наблюдавахато усмихнати, то, то изненадани, то подозрителни лица. Прегърбена и облечена в черно старица държеше миниатюрен магазин за продукти от първа необходимост, един от онези, които често се срещат в Ливан. Съмнявах се да има много клиенти. Поздравих я се, добър ден, а тя протегна врат и вдигна леко глава. Усмихнах и се. Няколко метра по-нататък видях автомонтьор, който ме наблюдаваше без да вдига от мотора зацапаните си с масло ръце, докато не изпусна ключ дванадесет. Градът изглеждаше заспал. Очакваше снега, зимните туристи, тези, които ще се насладят на кедрите, а също и тези, които ще да дойдат през следващото лято. Аз чаках Марианш. Беше предвидено да се срещнем и да прекараме заедно уикенда сред Кедрова гора. Самата идея ме изпълваше с радост. Гора ли казах? Поточно резерват, кедрите на Господ Арзелъръб. В който бяха останали едва няколко стотин дървета. Ливанските кедри, използвани ощев. в. Античността, заради свойството си да негният, споменати в Библията като материал за направата на Иерусалимския храм от Соломон, са били винаги предмет на търговия, а човешката алчност е довела до ужасно обезлесяване. В наши дни се правят опити да се върне животът на величественото дърво чрез програма за ново залесяване. Кедърът, който е емблема на Ливан, олицетворява надеждата, свободата и историческата памет на народа. В един от текстовете на Декларацията на Великия Ливан се казва: Едно винаги зелено кедрово дърво означава един вечно млад народ. Напукна жестокото ни минало. Кедърът е бил потиснат, но никога покорен. Той е символ на обединението. Съюз, който ще устои на всички атаки. Разгледах местността в компанията на Марианш, където на 1920 метра над морска височина сякаш се носеше от вятъра духът на Халил Джубран и нашепваше на посетителите сред шумоленето на клони за висотите на духовните стойности. Душата на поета, освободена най-после от телесната си обвивка, сякаш плуваше над долината, а вероятно и над малкия параклис на манастира, в който тялото му бе погребано. Когато напуснах Бешаре и се спуснах под срещния бряг, Слънцето все още греше и топлеше гърба ми. Бях отново сам. Приятелката ми се бе върнала към суматохата на Бейрут, за да продължи да упражнява артистичния си талант и да рисува нови платна. Бяхме се опознали още повече и си бяхме обещали да се срещнем скоро отново. Реших да напусна планината, тъй като прогнозата вещаеше скорошен снеговалеж. Постепенно температурата около мен стана по-приятна. С типичния си устръм, когато теренът е подходящ, Одиси се спусна по склона, който щеше да го отведе спокойно до Триполи. Планинската растителност отстъпи мястото си на портокалови и маслинови плантации. Ефтина сирийска работна ръка събираше маслини емблематичен плод за цялото средиземноморие. Жени и деца бяха напуснали звързопи на гръб родината си в търсене на по-добър живот тук. Три поли, вторият по големина Ливански град, бе също толкова задръстен от коли, колкото и столицата. Спрях да попитам на къде да вървя, което веднага предизвика струпване около мен. За да намеря правилната посока, се наложи да мина по забранена улица. Скоро стигнах до сърцето на ухещия град, изпълнен са. Аромати на подправки От близко кафене, разположено на улица с шарена тълпа, се носеха ориенталски ритми. Не можах да попитам за пъти си, без да приема любезната покана на съдържателя, който веднага ми предложи чаша кафе. Пансион, хадът до площада с часовника ли? Лесно е, вървиш направо, след това наляво, пак направо и завиваш два пъти надясно. Последва друго, съвършено различно предложение. Не, по-добре тръгни надясно, след това карай направо до площада и после завий наляво. Колкото и всички да ми обясняваха и жестикулираха, така и нищо не разбрах. На тротуара стоеше ученик и наблюдаваше безмълвно сцената. След миг се обади свенливо, знам къде е пансион, хадът. Живея в него. Е, така потеглих след младия Али, който се прибираше от училище. Надясно, наляво, направо. Ако бях сам... Сигурно щях да загубя още маса време, докато го намеря. Пансионът се намираше в центъра на града, на втория етаж на стара сграда, разположена недалеч от площада с часовника. Прекрасно място, добре известно сред пътниците с малък бюджет. Стаите бяха малки, но достатъчно удобни. А бяха и украсени. Впрочем, не знам кое е по-правилно да се каже украса или по-скоро струпване на хиляда и един бръмбазъка, кой от кой покичузни? Вази, рамки, вектории, покрити с плети в отеили, бродерии, шевици, закачени върху избалелите стени. Рекламната брошура на пансиона беше симпатична и гласеше: Липсвали ви бабави? Тогава заповядайте при нас, където прословутата Журжет и дъщеря и Лори ще ви посрещнат с безусловната си доброта и човешка топлина. Семейството беше свикнало да дели дневната, кухнята и банята си с посетители от четирите краища на света. През пансиона бе минала цялата земя. Когато пристигнах, заварих две млади японки. Едната имаше любовна фера с млад ливанец, когато срещнала в града. Ливанецът я чакаше на вратата. Това не се хареса на Лори, която като същинска майка за крилница тегли проповед на младата японка срещу неприличните срещи. Тъй като говореше само френски, Лори ме помоли да преведа на английски нейните препоръки. Да не напуска квартала. Да не се качва в никакви коли. Да не се прибира след полунощ. Баба Жоржет беше кръстосала ръце, потънала в отюел в салона и безмълвно гледаше египетски чернобял филм. Господ знае колко млади бе наблюдавала да минават през дома ѝ. Но какво ли си мислеше за двете жени? Пътуващи от 6 месеца насам сами, минавайки през различни държави. Едната пушеше цигара от цигара, а другата допиваше втората си бира. Съмнявам се в този момент да е вярвала, че пътешествията образоват младеща. Жоржет прекарваше остатъка от деня в труд. Превита на две, облечена в черно, тя работеше без да спира, а когато, пресичайки кухнята, за да стигна до стаята си, и кажех Здравейте! Госпожо Журжет. Тя само вдигаше глава и ми се усмихваше. 10 долара с включена закуска. Чайник с топла вода, пликче чай и круасан. Менюто на закуска беше неизменно. Прозорецът на стаята ми гледаше към тясна уличка, съвсем близо до площада с часовника, който биеше на равни интервали. Отворих улющените капаци с страх да не ми останат в ръцете или даже още по-зле да не полетя. Заедно с тях към улицата. Оказа се, че не рискувах да падна на земята. Над улицата висяха всевъзможни кабели, отиващи към съседната сграда, така че ако паднах върху им, щях да се опека жив още преди да съм стигнал земята. В Християнския колеж Сенкюр ми устроиха триумфално посрещане. Срещата беше запланована от месеци напред и организирана от Френския културен институт. Началничката на отдел. Документи на института, Бриджит, беше така любезна да ме придружи и въведе като вип-персона в колежа, който се намираше в покрайнините на Триполи, където 150 колежени, от 10 до 12 клас, очакваха пристигането ми. Сестра Марлен, директорката на частното училище, в което се обучаваха както католици, така и нюсулмани, ме посрещна на вратата и ме съпроводи до претъпкания с хора-амфитеатър. Одисей предизвика сензация. А аз отговарях прав на сцената на интересни, но вероятно предварително подготвени въпроси. Аудиторията беше видимо будна, с по от обичайното мироглед. Обстановката беше радостна, братска, а посланието за мир, което премина по всички уста, даваше надежда за бъдещето. Валеше! Падаха първите капки от тръгването ми насам. Съвпадението бе добро, в същия този ден трябваше да пристигне колет от Франция който беше останал блокиран в Бейрут. Колетът съдържаше панталон за дъжд, яки от полар с препълнени с бомбони джобове, здрави чорапи, няколко вестника, пътеводител на Лонли планит за Турция, пътна карта и написана на ръка картичка, чието добре познат ми почерк изпълни стаята с роден въздух. 24 декември Пътувах с автобус към Бейрут. Марианш ми бе предложила да прекарам бъдни вечер със семейството и аз, Естествено, приех любезната и покана. Вечерта, Одиси остана далеч от мен, а екипировката ми се обогати с червена коледна шапка. Имах честа да споделя интимността на този семейен празник. Настана полунощ. Честита коледа! Оставих силния дъжд да се сипе над Триполи и се отправих към северния изход на града. Амбулантният търговец, който ми подари няколко мандарини и банани, Явно държеше да запазя добър спомен от престоя си. Същото се случи и с един бакалин, който пък ми подари два големи портокала. След толкова доброта мислех, че ще си платя сам сандвича с Пиле, който погълнах. Съседното заведение, но според Съдържателя небето щяло да уреди сметката. Дългият крайбрежен път не беше особено интересен, но предлагаше красив изглед към Средиземно море което заливаше с бяла пяна чакалестия плаш. Огромни облаци бяха надвиснали над морската шир, обагрена в любимия син цвят на художниците. Опитът ми на дългогодишен пътешественик подсказваше, че ако не намерех в близките минути място, където да се скрия, скоро върху раменете ми ще се изсипе потоп. Едва успях да стигна до така жадувания заслон покрива на една бензиностанция и започна да вали из ведро. Са без захар? Кафетови ви. Дали бензинджията не четеше мислите ми? Дали смяташе, че една топла напитка би ми дала сили да продължа по пътя си, или просто беше любопитен да разбере повече за проекта ми? Мъжът беше около 60 шестдесетта и ме покани да вляза в топлия му кабинет. Говореше английски добре и си поприказвахме. Запознах се първо с домашната му котка, а след това и с голяма част от семейството му, скрита под стъкления покрив. Разговаряхме десетина минути за Петър и Павел, за живота ни, за времето и най-вече за дъжда. Някакъв клиент реши да даде своя принос към приключението ми, като преди да поема отново по мокрия асфалт, ме спонсорира с пакет бисквити. Няколко стотин метра по-нататък се намираха редица успоредни на пътя бараки, където ме посрещнаха по съвършено противоположен начин. Гофрирана ламарина, пластмаса. Струпани вехтории, това беше нещо като беженски лагер с облика на бидонвил. Не знам какво им беше станало, но група побеснели хлапета се втурнаха по пътя с риск да бъдат пометени от някоя кола. Една от тях задърпа току-що закупение ми от града Чадър, а друго пък посегна към мачтата съз знамена, която за мой късмет се оказа достатъчно здраво закрепена. Наложи се да се развикам и да пусна Одиси, за да се справя с агресурите. Групичката отстъпи 2 метра назад, но не се успокои. Явно лицето ми не е било достатъчно намръщено, нито гласът ми достатъчно силен, тъй като най-смалото от тях започна да ме замерва с парчета асфалт. Стига. Налагаше се да запазя контрол над положението и най-вече спокойствие, а това въобще не беше лесно. Въпрос на психология, а психологията трудно се поддава на команди. Трябваше да покажа авторитет. Но без. Да кръща, а също и да не издавам страх си. Продължих да се движа напред, но посредата на пътя, с надеждата, пречейки на нормалното движение, да привлека вниманието на шофьорите. За пореден път стратегията ми успя. Един от пътниците, който беше наблюдавал сцената, слезе от колата си и се втурна след децата. Настана пълна бъркотия. Цялото движение спря, децата се разпръснаха. А аз ускорих ход. Опитах се да вървя с възможно най-големите си крачки, за да се отдалеча колкото се може повече от лагера, преди да се свечери. Пореден ден, изпълнен са срещи от всякакъв вид. И последен ден в Ливан, преди да навляза отново в Сирия в посока север към Турция. Бях пресметнал километража нарочно, така че да мина границата на другата сутрин мъдростта на пътешественика. За щастие, беженските лагери останаха далеч зад мен и пътят беше чист. Завих надясно и поех по тясно шосе към граничния пост. Дали Ливан искаше да подпечата паспорта ми с легендарното си гостоприемство, или боговете ме тласкаха към последната среща? Често си задавам подобни въпроси. Дали съм наистина толкова свободен, колкото претендирам, че съм? Дали срещите са плод на странното понятие, наречено. Случайност или предопределение на висш разум, който напътства всяка моя стъпка? Свободен пътешественик или марионетка, управлявана с невидими конци? Така или иначе аз съм тук и това е най важното Мигът трябва да се изживява като късмет, като подарък, който хората наричат настояще. Пристигането ми в двора на дядото на младия башар, когато бях срещнал малко порано, предизвика истинска сензация. Башар ми беше казал, че дядото може да ме приюти. Но внезапната ми поява стъпи са тълпата. Изправен в средата на двора си, старецът се разкреща, за да потуши настъпилата внезапно в края на деня Олелия. Основната стая на скромната колиба на дядото не можеше да побере цялата желаеща публика. Веднъж влязал вътре, той си излегна странично, като римлянин, върху поставена на пода гуска. Десет чифта очи се втренчиха в лицето ми и не изпуснаха нито един мой жест. Обясненията, които бях дал на английски на башар, както и вестникарските статии на арабски, които циркулираха от ръка на ръка, осветлиха повода за моето присъствие. Метален мангал за отопление стопли на бързо помещението. И загря чайник с вода. Няколко картофа бяха хвърлени да се пекат направо върху жаравата. Болният старец, Нахлузил шапка на главата си и няколко катавълнени дрехи, си сви поредна цигара. Часовникът на стената беше спрял и пластмасовата му стрелка сочеше 3 часа 23 минути и 48 секунди. Но старецът не се интересуваше от времето, което минаваше. Мъжко сако висеше на пирон на стената, недалеч от останалия безвръти гардероб, в който бяха натрупани разнородни дрехи. Върху сламената постелка на пода имаше голяма пластмасова купа със захар, свешник, пепелник, празна чаша и обелки от портокали. Това беше светът на стареца. Не беше богат, но широко сърце ме покани да прекарам нощта върху матрак, поставен на самата земя в един от на стаята. Приех с удоволствие, въпреки че при вида на тъмнокахявите завивки, купени вероятно при строителството на бараката, предпочитах да се пъхна отново в спалния си чувал. Сирия. Наклонът бе много пострамен и много по-дълъг, отколкото очаквах. Минутите се нижеха, а върхът, който след всеки завой очаквах да стигна, се скриваше след поредната извивка на пътя. Катерих се три часа. Дишах отчастено, вървях със ситни крачки, тялото ми бе наклонено напред и влагах голямо усилие, за да тегля 40-килограмовия си товар, който непрекъснато се дърпаше назад. Слънцето беше обагрило в оранжево долината. Оставаха ми само още няколко завоя и още малко усилие и щях да мога да изкръща, че съм успял. Пред мен се издигаше крак дешевалие. Дворецът, който е един от най-добре запазените екземпляри от времето на кръстоносните походи, не се оставяше да бъде покорен лесно от един пешеходец, пък бил той и пацифист. Хоспиталиерите от ордена на Свети Йоан Иерусалимски. А също и последвалите ги мамелюци са издигнали крепостта на 650 метра над морска височина в предпланините на Джеба Лансарие, между крайбрежието и вътрешността на страната. В подножието й се простира обширната долина Букая, по която са минавали керваните към Средиземноморието. Според Лорънс, арабски крепостта е най-възхитителният дворец на света. Изчаках зората на новата година, за да поема отново на път. Турмозен отнов, шести мехур. Какви ли житейски уроци щеяха да ми предложат предстоящите 12 месеца? Със сигурност положителни. Емоции, от които душата ми ще пее, както и отрицателни такива, които ще считам за несправедливи. Но какво от това? Ще посрещам събитията с съзнанието, че всяко от тях има основателна причина да се случва. Ще възприемам срещите и ситуациите като шанс, който ми се предлага. Все пак изпитанията ни помагат да проучим дълбините на собствената си душа и да черпим неподозирана енергия, дават ни възможност да израснем. Препятствията по пътя са полезни крачки към духовното ни усъвършенстване. Беше празниката Идалаадха, Курбан Байрам, период на веселие в целия нисулмански свят след постите през Рамадана. Преди да продължа към Тартус, група мъже и жени ме поканиха да се присъединя към тях на почаша чай. Радушният сирийски прием отеши сърцето ми и тошира до известна степен болката, която усещах от няколко дни в десния крак. Жестовете на любезност към мен бяха толкова чести, че ми бе трудно да си изхарча парите. Подариха ми бензин за котлона, току-що излезли от фурната хлебчета, сладкиши, чини и сурис, домати, боб, плодове, както и безброй чаши кафе и чай. Как да не си оптимист при толкова много щедрост? Вярвам в човека и в разума, който управлява всяка частица живот. Няма препятствие, планина, насрещен вятър или неприятна среща, които да са в състояние да преобърнат това ми убеждение и оптимизма ми относно човешкия род. В сърцето си човекът носи слънце, което се стреми да грее. Но пътят на еволюцията е дълъг. Вероятно човек трябва да бъде съблазнен от най-дълните страсти и хиляди порочни желания, преди да реши да извиси окончателно съзнанието си до мястото, което му е отредено. Погледнато спрямо мащаба на времето, това ще отнеме само миг времето да премигнеш. Може ли човек да се дистанцира от божествената си същност? Да се върне към извора след дълго и трудно пътуване из дебрите на невежеството? Това е пътят на човека. 30 км коцукане, въпреки дебелия слой бинтове, които трябваше да омекотят допира на подметката ми с асфалта. Крак пред крак. Неуморно. Покорявах километри, един след друг, без да мисля за края на приключението, който още не се виждаше. Щеше да дойде ден, в който мирните ми крака щяха да достигнат до Атлантическия океан, но през въпросния ден целта беше само Търтус. Пристигнах в часа, в който... Нюезинът се просва на килинчето и призовава към молитва. Бях в абстиненция. Пръстите ми трепереха от нетърпение. Трябваше да намеря интернет-клуб, където да си взема кибердозата. Край на писмата до поискване. Получавах само колети до поискване. А самата ми поща пристигаше по тайни кибернетични пътища до електронната ми пощенска кутия. Какъв прогрес! Интернет-манията е завладяла цялата планета и няма страна по света, която да я обягнала. А пътешествениците не се оплакват от това. Бях виждал какви ли не интернет клубове от миниатюрни помещения, където трябваше да си гълтам корема, за да се свръв нещо като изолатор до луксозни заведения с гигантски екрани. Беше ми се случвало и да сядам сред ескадрила от 15 компютъра, подредени в редица като... Патрул де Франс, същинска малка армия кибернетици, със слушалки на ушите и микрофон на устните. Човек би помислил, че е в контрол на кула. Бях попадал на английски, френски и арабски клавиатури, мейтин чайна. Бях галил гърбовете на нови, лесно подчиняващи се мишки, реагиращи и на най-малкия допир с пръст, както и на стари и непокорни такива, чиято мръсотия свидетелстваше за множеството им часове работа. Коремите им бяха пълни струхи, сода и прах, а мишките правеха каквото им хрумнаше. Когато няма чат, мишките танцуват. Очите на кибернетиците са зачервени. Човек би помислил, че правят светолечение, за да придобият бледите им градски лица някакъв тен. В този киберсвят събеседникът се материализира на екрана посредством не знам каква хипнотична стратегия. Но тук се къса и връзката. Виждаш човека и разговаря с него, но не можеш да го почерпиш, както ако сте се срещнали в близкото кафене. Въпреки, че нищо не пречи, всеки да си пие по-отделно. И всеки да си плаща сам. Без лъжа и измама. Често се случва някой като мен да прави знак на съдържателя. Служих си си дитовчетеца, самият той свързан с USB порт, но в май кампютър не се показва. Къде е отишъл римовибъл? Защо не си бях запазил писмото, преди да токът? Съобщението ми бе загубено. Съседът ми отдясно бе хлапе, чието крака не стигаха до земята. Очите му бяха приковани към магическия екран. Слеко движение на показалеца обстрелваше враговете си с наряди. Човек ще реши, че е родено с оръжие в ръка и че е волювало цял живот. Сигурно детето пък си мислило, аз също искам да се бия. Като големите. Има и такива, които, подобно на семейство Стонушки, набират по хиляда думи в секунда и свършват да пишат съобщенията си още преди аз да съм имал времето да напиша А. Подрастващите явно са на среща в своя киберсвят. Кибервлюбени. Супер гениално е да си влюбен в екран. Киберфлиртът има положително влияние върху планетата, откакто Кибердвойките дълбаят сърца по стълбовете на дърветата. Все пак е нещо. Натисна Enter и емилът ми, опа, извинете. Писмото ми замина. По какъв ли път ще стигне до получателя си? Мистерия. Може би пък ще рикошира в някоя далечна планета като топка за флипер? Внимавайте все пак за вируси. Пазете се. Кибернетиката не се подчинява на етиката. Микросветът е безжалостен. Не отваряйте писмо от непознат. Вече са ви го казвали, нали? Времето се нижеше и оди и започна да губи търпение пред витрината. Трябваше да тръгвам. Освен ако съдържателят не ми отпуснеше една почерпка? Не. Никога няма почерпка. Нали ви казах никаква милост? Колко ви дължа? Два часа ли? Толкова ли съм консумирал? Трябва да се стегна. В противен случай рискувам да взема свръхдуза, доза. Киберпътешествието те прави затворник. Вървях под дъжда със свита под качулката. Глава е забоден във върха на мокрите ми обувки поглед. Зрителното ми поле се свеждаше до локвите с вода, които заобикалях. Държейки с лявата ръка дръжката на количката, а с дясната чадър. Беше един от онези дни, в които се питах какво въобще правя на пътя. Какво ли щеше да ми поднесе този ден? Мечтаех за топъл вятър, който да ме издигне до върховете на планина. Криех се под мостове, изоставени бараки, стрехи на кръчми в очакване на някакво проясняване. Странно как дъждът изглежда приятен, когато го наблюдаваш отвътре. Бях се примирил. Бях решил да включа дъжда, вятъра и студа в списъка с нормалните неща. Беше зима. Дори и да игнорирах този факт, нищо нямаше да се промени. Всеки слънчев лъч, всяка дъга щеше да бъде бонус, даден ми от майката природа, за да не губя кораж. През някой от следващите дни великденчетата щеяха да цъфнат отново, слънцето да стопли лицето ми, ауди се и да продължи пъти си на запад. Турската граница бе на някакви си 60 километра пред мен, а портокаловите градини внесоха цветен штрих в иначе безинтересния декор. 7 до 8 кг. Толкова тежаха горе-долу портокалите и мандарините, които един земеделски стопанин сипа в задния мисак. Ето, че разполагах с достатъчно витаминса, за да посрещна трудностите на следващите седмици. Шукран, едно петрелефът, стана похълмист и зелен. Вървях отново с решителна крачка, оглеждах пейзажа, който ми харесваше, и се усмихвах, без да подозирам, че ми предстои поредната паметна нощ една от най-красивите през цялото ми пътуване. Вероятността да се срещнем беше незначителна. Аз, французин, пешеходец, запътил се към турската граница и те сирийски овчари, водещи стадата на където им видят очите. Можеше да удължа и без това дългия до този момент ден наход и да започна да изкачвам склона, който се виждаше в далечината, за да стигна до граничния пункт. Но интуицията за пореден път не ме излъга, като ме накара да спра. Докато търсех отдалечено от пътя място, за да се остановя за празноща, попаднах на овчар. Той беше също толкова очуден да ме види, колкото и кучето му, което се втурна да ме пресрещне. Одиси беше останал близо до пътя и в негово отсъствие обясненията ми не изглеждаха очевидни. Колкото и добре да функционираше езикът на жестовете, все пак имаше Граници. Овчарът разбра молбата ми, но така и не проумя, защо искам да спя на открито. Идеята изглеждаше още по-нелепа поради факта, че семейството му живеело на няма и километър по-нататък, в края на пътека, която ми посочи с ръка. И така се озувах на път към жилището му барака сред Борова гора, до която водеше ежедневно тъпканата от стадо токална пътека. Предстоеше ми нова трудност, с която трябваше да се справя да обясня на семейството му присъствието си. Хората, които щях да срещна, щяха със сигурност да ми зададат хиляди въпроси, на които не можех да отговоря. Кой съм? Защо съм дошъл? Къде отивам? Все нормални въпроси. Да, или поне нормални. В Европа. Тук нещата са някак попрости. Младежът, който обикаляше в кълта близо до къщата, ме посрещна с усмивка и ме покани да вляза още преди да съм успял да кажа каквото и да било. Нямаше нито тревога, нито зликучета, нито шпионки, нито вериги на широко отворената входна врата. Бараката беше изградена от разнородни материали. Чували от зебло, парчета дъски, износени платове, закрепени на дървена до грама. В средата на помещението възрастен мъж беше седнал върху сламена рогоска, близо до печката. Направи ми знак да седна до него и ми каза нещо любезно. Събух обувките си на входа и се подчиних. Лицето му беше спокойно. Носеше кефия и елегантно сако, което контрастираше с сивото му долнище на анцук. Човекът не знаеше нищо за мен, но без да пита каквото и да било, се протегна и ми сипа кафе. Прекрасен урок по гостоприемство. Ти, чужденецът, който си ме удостоил с честа да ме посетиш, седни, пи, яж, а след това ще ми разкажеш какъв вятър те е довел до вратата ми. Останалите членове на семейството също се събраха около печката. Съпругата, чиято глава беше покрита шал... Беше усмихната и имаше няколко татуировки в долната част на лицето. Към нас се присъединиха и три по-млади жени. Едната от тях носеше в ръцете си бебе, което наблюдаваше околните предмети с широко отворени кафяви очи. Когато вратата се отвори и овчарят, когато бях срещнал порано, влезе, бараката се изпълни шумотевица, която щеше да стихне чак през нощта. Във въздуха витаеше прекрасна атмосфера. Топлите връзки между членовете на това семейство бяха осезаеми. Бях щастлив, че мога да споделя с тях този миг от живота си, да. Им разкажа криволяво за пътешествието ми и да им покажа снимки от албума, който премина от ръка на ръка. Всички бяха очаровани. Аз също. Пътешествията според мен трябва да протичат точно с такива срещи. Единствените нотки на съвремие в тази скромна бърлуга. Загубена сред нищото близо до сирийско-турската граница, бяха видеокамерата ми, една електрическа кружка и лошият образ на черно-бял телевизор. Не възнамерявах да влизам в ролята на Фелчер, но се наложи да поставя помада върху челото на бебето, което се поряза на една чаша. Бърза помощ. Медицинският ми НССР с появата си сякаш събуди всички възможни болешки. Едната от жените а болеше глава. Окей. Имам всичко необходимо. Малко вода е и готово. Но разтворимата ми таблетка се превърна в пиротехнически спектакъл. Усещах, че публиката се вълнува. Добре, ще ви оставя опаковката. Някога да го боли корем. Имам съше с магически прах. Емамчето пък имаше мускулни болки в гърба. Не се притеснявайте, положението е под контрол. Подадох тубата си. Волтарен и реших тихо мълком проблема. Въпросната вечер бях семейен лекар, паднал от небето. Така премина тази приятна вечер, докато най-после не си легнахме, ние, мъжете около печката, която бавно загасна, а жените и бебето в съседното помещение, скрити зад голяма шарена завеса. Сурово и смирено съществуване, чиято ежедневна грижа е справянето с тежкия живот на овчаря. Нощната тишина беше разкъсана няколко пъти от блеене и от стъпките на овен, влязъл вътре, за да се отърка в косите ми. Нямаше нужда от будилник. Биологичният часовник на домакините ми беше настроен за изгрева на слънцето, което скоро щеше да стопли притиснатите едно в друго животни. По тези земи мисълта да се въргаляш в постелята си до докъсно не съществува. Заръждащата се зора още не беше разкъсала мрака когато мъжете излязоха навън, пропускайки след себе си полъх свеж въздух. Обърнах се на другата страна, за да забавя доколкото мога неизбежната предстояща травма да изляза из-под завивките си. Дядото изчака няколко минути, след което на своя ред стана и излезе за сутрешния си абдест. После се върна и клекна в един от аглите, за да отправи първата си молитва за деня. Съпругата му запали ритуално печката и хвърли няколко парчета хляб, за да ги стопли. Животът бавно поева. Своето русло. Наблюдавах сцената неподвижен и мълчалив. За домакините ми започваше нов отруден ден от суровия живот, свързан с грижите за земята, стадото и капризите на времето. Напуснах приятелите си, запазвайки дълбоко в сърцето си топлината от любезния им прием. Стъпките ми ме понесоха към нова граница. Човекът не е остров, вътре в себе си затворен. Човекът има връзка с континента. Той е част от всичко друго. Ернест Хемингуей Пет в страната на бившите милионери Тримесечната виза, която успях да получа на турската граница, щеше да ми е необходима, за да прекося дългия път, изпълнен с въпросителни надежди който се очертаваше пред мен. Мраморно море беше още далече. Много далече. Даже прекалено далече, за да мисля за него. Големите победи се куват ден след ден, стъпка след стъпка, с решителност и борбеност. Този късен следобед леден вятър брулеше лицето ми, докато вървях към Антакия, древната Антиохия, цитирана в Библията. Сигурно целта му бе да ми нашепне програмата за следващите празненства. Вероятно бе тръгнал от далечната Централна Азия, а може дори от най-високите хималайски върхове, за да ми кръвта ми, върха на пръстите и ушите ми. Зимата беше тук и по всичко личеше, че климатичните условия щяха да определят в известна степен маршрута ми. Същата вечер се скрих от вятъра под масивен заслон, покриващ напълно палатката ми, която побързах да опъна под него. Благодаря на зидарите, които бяха предвидили минаването ми по тези места. Ако някой случайен пътник решеше да вземе нощен автобус, трябваше да влезе и изчака в палатката ми, тя бе заела цялото пространство под навеса. Пламъкът на малка свещ блещукаше в нощта, а шепа спагети се гънеха от болка във врящата на котло на тенджера с вода. Ръцете ми съвсем естествено не се отделяха от малкия източник на топлина, който относително бързо сгря бърлугата ми. Когато на другата сутрин се проврях смъка навън от крехкия ми заслон, за да поема глътка въздух, се оказа, че нощният студ бе втвърдил най-луна на палатката. Вятърът продължаваше да духа, дебнеше ме, готов за нова битка. И отново беше леден, и отново свистеше. Преди да напусна леговището, се облякох дебело. Предпочитах вятъра да хвърля роста си над някой друг странстващ пътник, но не стана така. Сигурно. Ме бе харесал. Иначе защо му беше да си играе толкова дълго с мен? Откровено казано, в околовръст нямаше почти нищо, което да го спрее нито голите полета, нито редките и отдалечени от пътя населени места, а още по-малко хора, които отдавна бях отстъпили. След дълги часове борба, докато катерех планинския масив, с който се борех от предния ден, за моя голяма радост климатичните условия се обърнаха в моя полза. Не го очаквах. Почувствах се отново жив, ходенето се превърна на мига в удоволствие. Кръвта ми възвърна традиционната си температура, а спускането към Антакия стана лесно. Разположението долината Амук на брега на река Оронтград, който е бил наречен някога Короната на Ориента, днес е главното средище на областта Хатей. Градът е наситен с история. Скалната черква, Свети Петър. Издялана в пещера на склон на Кръстова планина, се издига над града и е едно от светите места за християните от целия свят. В това, отдалечено от градската суматоха скривалище, първите последователи на Исус Христос са се събирали тайно и са приели официално името Християни. Оказа се, че откакто бях напуснал планината на Моисей, бях вървял само по свети места. Изглежда, че всяка прашинка, всеки камък, всеки хълм, всяка точка на хоризонта, към която се е насочвал погледът ми са носили клеймото на библейската история. Ако скалите можеха да говорят, сигурно щяха да разкажат историята на изпълнените със светлина същества, които са бродили по тези места, за да предадат на човечеството посланието за любов. Трябваше да свикна с новите банкноти и монети, така както бяха направили турците на 1 януари 2005 година. На този ден те са заменили старата разнова оставяйки в дрешниците си статута си на милионери. Старата лилава банкнота от 1 милион лири се е превърнала за един ден в една единствена лира. Крайна играта на богаташи, когато за едва три хлепчета хората са оставили по милионната здяха. Смених и езика. Да премина на турски за мен не бе от това да говоря арабски. Чу найдан! Добър ден. О, чудо. Събеседниците ми даваха вид, че ме разбират, но не казаха и дума, за да ме похвалят за успеха. Немалко ръжиха нито с «Ура», нито с «Ама», той говори. А когато трябваше да произнеса «Биаравен Роун», вървя за мир, нещата станаха още посложни. Трябваше да го направи спатос, но въпреки усилията ми ефектът рядко отговаряше на очакванията ми. И тогава повтарях, потретвах, колкото се налагаше. Упорствах, колкото и да ми бе трудно, защото знам, че знанието на няколко местни думи е от огромно значение. Усилие, което трябваше да правя при преминаването на всяка нова граница. Забелязах, че хората, които не ме разбираха, имаха два вида поведение. Едните оставаха безмълвни и ми правяха знаци. А другите, мислейки, че ще ги разбера по-добре, ако говорят високо, започваха да викат. Странно. В тефтера, който носех в чантичката на корема си, отбелязах няколко полезни израза. Имах навика в него да записвам идеите, които ми хрумваха внезапно, докато пътувах. Така преминава ежедневието на самотния пътешественик. Той сам трябва да формулира обяснения, въпроси, отговори. Без приятел, с когото да разговаря на роден език, за да сподели чувствата, съмненията и мечтите си. Одисей остана мълчалив. Нито дума. А вие ми говорите за спътник. Съф, фидел, нещата бяха коренно различни. Още от сутринта знаех дали е във форма. Едно изкърцване от негова страна и веднага смазвах веригата, за да облегче страданието му. Приятно ми беше да чувам подрънкването на резервната му гума и шептенето на колелата по асфалта. Човек не може с един замах да изтрие пет години от живота си. Дъждът, който омекоти гумите на Афодисей, вероятно повлия на поредицата от спуквания през последните дни. Лошата серия от влизането ми в Турция насам продължаваше. Защо? Пърченце стъкло, метални жици и дори иглички се забавляваха да ми покат гумите, най-вече дясната. В колоната... Перипетии на бордовия ми дневник, записах осма поправка на гума в страни от пътя. Валеше като изведро. Зарадвах се, че можах да се скрия в подземието на един ресторант, разположен близо до голям път с множество камиони. За два дни, докато дъждат спре, ми предоставиха малка стая за безплатно ползване. Вместо стъкло на прозореца беше опънато парче нейлон, от което подухваше. Но поне имах сламеник и електричество, лукс в това кучешко време. Възползвах се от непредвидената пауза, за да наваксам списанията си. Ароматът на печени на дървени въглища шищета от пилешко месо и тиквички ме накара да се кача на горния етаж. Изписах първата си тетрадка от 96 страници с всевъзможни истории. Стъпките ми ме носеха около залива Искендерун в посока град Адана, четвъртия по големина град в Турция. Завой от голямо значение, което компасът ми също потвърждаваше. Сантьяго де Компостела. Все направо. Само на запад. Оттук нататък трябваше да следвам движението на слънцето, което сутрин щеше да ми сгрява гърба, а вечер да играе аления си спектакъл. Последните дни въобще не бяха ентусиазиращи. Какъв смисъл имаше да вървя по магистрала? Пътната мрежа. Метеорологичната прогноза и топографията на страната бяха ограничили до минимум правото ми на избор. Трябваше или да се забутам насред нищото, или да вървя по аварийната лента, ако въобще такава съществуваше. Преминаващите превозни средства ме потупваха по гърба, повече или по-малко дружески. Пътешествениците са симпатични, но... Само когато спазват дистанция. Когато канавката не беше достатъчно голяма. Трябваше да извоювам със сила необходимите на одисе и см. Те не са много, но на някои им идваха в повече. Ако някой шофьор се окажеше заслепен от слънцето или мръднеше в страни, докато говори по мобилния си телефон, аз щях да изчезна от движението. Да бъда заличено от картата. Край на ходенето. Край на пътуването. Въпреки риска предпочетох да не си слагам огледало за обратно виждане, за да не се. Стряскам излишно. За щастие опитът ми по пътищата на света беше развил у слух, който позволяваше да преценя степента на задаващата се отзад опасност. Това не пречеше обаче някой вражески клаксон да ми изненада, докато мислите ми блуждаят, до степен да ми спуката панчетата, принуждавайки ме да подскоча метър нагоре и да се изстрелям в страни. Свивах се и сгушвах глава между раменете. Още малко от срочка. Все още не бях разплескан върху асфалта. Приключението продължаваше. И така, когато пред мен се представи възможността да поема повторостепенни и не толкова натоварени пътища, веднага кривнах. Бях щастлив, че вървя и това сигурно бе изписано на лицето ми, защото получавах замяна само добронамерени усмивки. Ведрото лице е красиво. Ходенето, което се беше превърнало в ежедневие за мен, сигурно предизвикваше отделяне на ендоморфин. Тридесетте, тридцати 40 четиридесетте ежедневно изминавани километра вече не бяха бреме, а част от самия мен също като ударите на сърцето ми. Странно е как тялото умее да се адаптира. Затова и човешкият род е оцелял. Тялото на Homo sapiens е сътворено да ходи. Щастлив съм и оценявам какъв шанс ми е даден да живея живота си по начина, по който го правя. Ще помня дълго образа на един нощен пазач, затворен в стъклена клетка с банкомат. Мъжът с униформата наблюдаваше примирено пътя и нижещия се покрай край стъклената му котия живот, без очите му да издават какъвто и да било бунт. Очи, изпразнени от мечти. Неподвижен живот в двойно заключен ковчег. Моят живот е прост. Понякога дори спартански, вероятно маргинален, но аз изживявам пълноценно всеки един миг. Слушам повиците на тялото си, неговите радости и страдания, и дебна живота, който се нижа под краката ми. Подметките ми, които крачат по асфалта, стъпват върху вкаменената енергия, която държи в молекулите си цялата история на Земята. Ако долекелхо до повърхността и, сигурно, бих чул как сърцето и бие. Бих доловил си столите и диасистолите, приливите и отливите на кръвта и, която подхранва сърцето на човека и душата на света. Сърцето не е орган, като всички останали. То се трансформира ежесекундно, за да отговори на нуждите на постоянно променящия се човек. Чисто анатомично това е неоспоримо. То не е дрява, засилва се, увеличава капацитета си. Но погледнато от друга гъл той е център на духовното развитие на човека, който трябва да развива в себе си енергията, наречена любов. Любов, кълно от пет букви, готов да избои и да огрее всяка частица на тялото. Още от самото си раждане знам колко е леко да съществуваш. Прекарвах щастливи и безгрижни дни в корема на майка ми, когато странен глас ми изтръгна от щастието, в което се къпех през последните седем месеца и половина. Аз не бях молил за нищо. Разполагах с любов, топлина и възнамерявах да се родя на термина, уреждайки и последните подробности. Но гласът стана все по-настойчив. Ей, малкият, ела насам. Ми каза. Аз ли? Сигурна ли сте? Защо? Има ли някой друг? Ами, да, точно ти. Не се възпротивих. Реших, че след като ме кара да изляза... Вероятно има основателна причина. Инстинктивно се обърнах, за да се появя с главата напред пред гласа, който ме викаше настойчиво и с един тласък се озувах навън. Преходът беше толкова лесен, колкото да пуснеш писмо в пощенската котия. Първото ми пътешествие сред непознати земи. Първият човек, когото срещнах, беше жената, която ми говореше. Въпреки че всички я намираха за целомадрена. Аз лично смятах, че по отношение на мъдростта имаше още какво да се желае. В каква ли страна попаднах? Си помислих. Не очаквах, че още с пристигането си ще се озова с главата надолу и ще получа пошляпване по задника. Мъдрата жена вероятно безчела, че съм бледичък, защото веднага ме заведе в специална зала с ултравиолетови лампи и похлупъци. Сложете му три нулъс. Нареди тя на колегите си мисля, че този харесва топлото. Колко беше права. Човешко същество стегло 1.6 килограма зрънце, от което щеше да покълне около светски пътешественик. Един килограм сърце и 600 грама мисли за пътешествия. Съществуват даже по големи домати. Роден под знака на лъв и плъха по китайския календар, но не по голям от мишка. Сходенето интуицията ми се завърна. Никакви мисли не пречеха на достатъчно изпразненото ми съзнание, така че да се изпълни с всичко. Не мислех. Само записвах набързо в тефтерчето си чистата си интуиция. Началникът на спортна зала в град Мерсим беше седнал на бюрото си и ме слушаше внимателно, поклащайки глава. Той също понякога имал интуиция, но я проявявал, ми каза с подигравателен тон в. Туалетните. Да поговорим за туалетни. Очаквах да видя турски туалетни, а попадах само на европейски такива. Дали Европа не започваше от туалетните? Но това не беше всичко. Турското кафе беше отстъпило мястото си на разтворимо такова. Глобализацията явно бе минала и от тук. Всичко се губи, господине. Предвид смяната на релефа и вероятно на температурата попълних гардероба си сушанка, дълги долни гащи и каскет на полярени следовател, които прибрах в непромокаемия мисак. Милостив автомобилист искаше за пореден път да ме натовари в колата си. Човекът слезе и се подготви да вдигне, одисей, убеден, че постъпва правилно. Благодарих му енергично, но отхвърлих любезното му предложение, като обясних мотивите ми да ходя. Да. Доброволно го правя. Не съм наказан от боговете. Пък и един пешеходец, ходещ в името на мира, не може да си позволи да бъде пренасен от бензинов двигател. Това би означавало да използва, а даже да стане зависим, от предмета на последните войни — петрола. Бях очуден, че откакто бях тръгнал, не бях срещал други пътешественици като мен. Мъжете и жените... С които се разминавах по пътищата, имаха винаги друга причина да се движат пеша. Дърпаха натоварено склони магаре, носеха големи бали, отиваха или се връщаха от полето, запътваха се към селото, кафенето или работното си място, но никой от тях не ходеше заради удоволствието да се движи. Намирам, че в ислямските земи съществува дестинация, която би могла да стане цел на едно красиво и дълго ходене саудитският град Мека. След като всеки мюсулманин трябва да го посети поне веднъж в живота си, защо никой не ходи на поклонение пеша? Защо мюсулманите, чиято физика го позволява, не тръгнат по този духовен път? Може би поклоничеството пеша не е вкоренено в мюсулманската традиция така, както го има при други религии. Докато ходех по пътищата, изпълнявах функциите на служба по чистване, избутвах от пътя паднали камъни, остатъци от гуми, тялото на прегазена котка. На на едно село минах покрай гробище и забелязах, че някои от надгробните камъни се бяха наклонили надолу, а други бяха обърнати към небето. Здравейте, живи хора! Поздравих, забавяйки погледа си върху гробовете в опит да различа въображаеми въздушни силуети, които да ме поздравят с ръка. Маршрутът ми през следващите седмици оставаше загадка. Щях да реша в Силивке малко сълце на разклона за Кония, дали да кривна към вътрешността на страната, или да продължа по крайбрежния път. Всичко щеше да зависи от капризите на времето в началото на февруари. За момента се радвах на неочаквано слънце, което топлеше играещите на карти по терасите на кафенетата пенсионери и обагреше в приятен кехлибарен свят чашите чай. Кафенетата в Турция са стратегическо място, едновременно туристически офис и клуб на третата възраст, неизменно средище на всички жители на всяко едно село. Винаги има централно разположена печка и множество му мъже с каскити на главите, много рядко жени, които играят на карти, домино, гледат телевизия или четат някой от многобройните вестници, издавани страната. Аз не разбирах турски, но виждах шокиращи снимки, което подсказваше че пресата има склонност към скандали. Количеството само по себе си не е доказателство за качество. Портретът на Ататюрк висеше неизменно по стените. Мустафа Кемала Татюрк, първият президент на Република Турция, е национален герой. Негов портрет може да се види във всяко кафене, училище и административна сграда. Основателят на съвременна Турция вероятно държи рекорд по кръстени на него улици и площади, и статуи, издигнати в негова чест. Леко потропване с лъжичка по празната чаша и сервитюрат пристигаше с чайник, свряла вода. Спирането ми пред подобно заведение се превръщаше винаги събитие. И рядко се случваше да не ме почеркят с няколко чаши чай и сладкиши. Още повече, след като Одисеята ми бе описана на първа страница на вестник в Мерсин. Бях фулирал изрязаната статия, която обикаляше от ръка на ръка. Никой не пропускаше да изкоментира, независимо дали крайната ми дестинация му говореше нещо, или не. Важно беше откъде съм влязал и къде ще изляза. Разстоянието от Антакия до ченакале беше достатъчно впечатляващо, за да привлече всеобщото внимание. В един от малкото къмпинги по пътя си срещнах Валтер и Ирис. Те бяха двойка швейцарски пътешественици, с които имах удоволствието да закусвам, съзърцавайки брега на морето от пригодения за нуждите на Валтер Фургон, Валтер бе в инвалидна количка. Били тръгнали от далечна Монголия и. Прекосили Иран, като по целия път били радушно посрещани. Между филиите с конфитюр стигнахме до едно общо заключение. Западните страни може и да разполагат с технологии, но има още много да учат в областта на човешките взаимоотношения. Метеорологичната прогноза предопредели решението ми, щях да се движа по край брега до Анталия. Пътят за кония бил затворен заради паднал снеговалеж, а районът бил покрит с 30 сантиметрова снежна покривка. В крайна сметка новината не беше особено лоша. Опасеният с Борове крайбрежен път беше прекрасен. Следваше релефа, като се издигаше над високи скали, след което се спускаше стремглаво към широки заливи. Самотният ми силует се носеше едва едва по наклонения път. Тялото ми бе прегънато напред на две, а краката ми тъпчеха шосето, сякаш искаха да оставят по него белези. Лицето ми бе на 50 сантиметра от земята, а езикът ми беше така изплезен, че можех да целуна асфалта. Пуснах едната дръжка на Одисей и го хванах по-назад, за да мога да го тегля по-лесно. Напредвах бавно. Всяка крачка... Всеки отвоюван метър, всеки километър ме доближаваха до крайната ми цел. Всяка вечер отбелязвах с кръст върху картата поредния изминат етап. Поредицата кръщета, повече или по-малко раздалечени едно от друго, показваше в каква форма съм бил съответния ден. Седнах пред палатката си и извърнах поглед към звездите. И докато търсех с пръст съзвездието колър, се случи нещо странно, чух, оди се и да възкликва «Дом». Върху палатката паднаха няколко капки дъжд. В началото по-малки, а после по-големи. Събуждането беше от тези, които не вещаят нищо добро за предстоящия ден. Беше 7 часа сутринта. Станах по принуда. Върховете, които трябваше да изкача, бяха покрити с мъгла. Пътят беше мокър, а наклонът голям. Студеното ми тяло беше вдървено и яха да се щупи. Предпочитах да се загрея не толкова рязко, да усетя пулса на земята, да вдишам аромата на новия ден и да стопля бавно тялото си, което се противеше да разгърне уморените си от предния ден крака. Запитах се дали походът ми за мир имаше въобще някакъв смисъл. В крайна сметка, може би хората, които ми казваха, какъв е смисълът на похода ви, бяха прави. Наистина, какво променяше прекараната в гора нощ и всички тези усилия рано сутрин? Кому бяха нужни? Дали светът щеше да стане по-добър заради този поход? Ясно беше, че с подобна психологическа нагласа не можех да подобря рекорда си за скорост. Крачките ми бяха малки. Цепех пътя напряко, за да го скъся максимално. Камионите, които също изкачваха стръмния склон, изпускаха дебели задушливи кълба черен дим. Катерих се цели два часа, докато най-после наклонът не промени посоката си. Моментът беше подходящ за кратка кафе-пауза близо до чешма, разположена на един завой. Облегнах се на дънера на голямо дърво, което природата беше издълбала, а хората бяха напълнили с хартии и буклуци. Водата въвече по чернялата от употреба тенджерка завря бързо върху шумно пръщещия котлон. Почивките, които си позволявах на равни интервали, влияеха благотворно както на тялото, така и на духа ми. Избирах винаги относително спокойни места, далеч от пътя, сенчести или огрети от слънце в зависимост от околната температура. Въпросната сутрин щях да се възползвам с удоволствие от слънчевите лъчи, ако бяха пробили през облаците. Но тъй като не бяха успели да се покажат, се наложи да си ги представя. Ако бяха тук, със сигурност почивката щеше да се удължи във времето. Щях да си събуя обувките и чорапите, както често правя, за да си проветрявам краката и избърсвам пота, после щях да вдигна глава към небето и да оставя слънцето да гали лицето ми и да прониква в тялото ми през всяка пора. Но при създалите съобстоятелства нямаше нужда да губя време. Заредих се с енергия, без да се събличам, като си намазах дебел слой конфитюр върху филия хляб, който предния ден случайно срещнати хлебари ми подариха. В краката ми димеше чаша топло разтворимо кафе. Почувствах се по-добре. В някой чекмедже на паметта си щях да прибера поредния спомен на щастие, така както бях складирал множество други радостни моменти от това ми пътешествие. Те бяха там и щяха да останат завинаги. И нищо не можеше да ми ги отнеме. Закачани един за друг, миговете образуват дълга, даже много дълга гирлянда от щастие. Продължих катеренето си под зоркото око на плътни мрачни облаци, които изчакаха да преполовя спускането си, за да се излеят върху крехките ми рамене. Когато приближих поредната махала, някакъв жандарм, който наблюдаваше пътя от фургона си пред казармата, ме повика. Е, време беше вече. Набърза ръка излезе от колата си и извика няколко колеги. Паспорт. Наредина скоро излязъл от казармата младок. Нямаше нито «добър ден», нито усмивка. Нищо. Не обичам да ме разпитват и вероятно съм го показал. Малко ми трябваше да си покажа ноктите. Пък и не беше подходящия ден. Моя паспорт ли? Но къде е проблемът, приятелю? Някакво нарушение ли съм извършил? Да не би да ме търси Интерпол? Не си свалих системата за окачване, защото нямах намерение да се охлаждам неподвижен на пътя, отговаряйки на въпроси, чиято единствена цел бе да задоволят нече любопитство. Колегата му беше поусмихнат и си направи труда да обиколи количката и да прочете преведената на турски табела. Разбра целта ми и ми даде знак да си продължа пътя. Така и не извадих документа си за самоличност. Точно в този момент някакъв турчин, Движеш се в обратна посока, кацнал на вехт мотор и Ява стилмейт индия ми подсвирна. Настойчиво с клаксон, без да се притеснява ни най-малко от присъствието на същите тези жандарми. За него това беше нормално. Обърнах се. Небето се беше разчистило. Облаците бяха отминали, за да се изсипят над някои други пешеходци. Жалко за тях. Трябвало е да си наемат кола както правят всички хора. Възползвах се от сухото време, за да поправя една от спиците на чадъра ми, която се беше щупила още първия ден. Малко клонче за шина, самозалепваща се лепенка и готово. Но с едно малко оточнение, чадърът вече не се затваряше. Гаден ден! Бях го усетил още от сутринта. Един от онези дни, които човек иска да заличи от съзнанието си. Но аз упорствах. Така или иначе, нищо друго не ми оставаше. С наведена под качулката глава и поглед, забит на десетина сантиметра пред краката ми, които правеха плек, плек, се опитвах да избягвам пълните с вода лукви и посипаните по асфалта парчета стъкла, които биха пробили отново гумите ми. Моментът не беше подходящ за поправка на гуми. Надявах се, че следващото село ще ми предложи някакъв завет. Където да мога да възстановя силите си. Кафене! Да, на времето имало, но вече нямаше. Старците бяха напуснали света, отнасейки със себе си спомена за селото. Младите пък са отишли в града в търсене на някакъв, може би, по-добър живот. Селото беше мъртво. Като нищо можеше скоро и аз да мина в отвъдното, ако нещата не се обърнеха в моя полза. За момента морско синьото небе е станало непрогледно и ужасно застрашително. Трябваше да намеря някакво леговище, където да се скрия до следващия ден. Точно си представях, как по раменете ми ще си сипе порой, когато по някакво чудо на изхода на селото се показа покривът на бензиностанция Петра Лофиси. Посрещна ме нисък мъж, който видимо не беше всичкия си. Беше нахлузил чифт чукови бутуши и жълт къскет и поздравяваше всеки минаващ автомобил. Управителите на бензиностанцията очевидно нямаха нищо против присъствието му. Беше седнал на пластмасов стол и наблюдаваше изключително сериозно пътя и околностите. Набърза ръка извади и ми предложи маси стол, след което пое наблюдението на «Одисей», докато аз влязох в магазина да си купя хляб и сирене. Разполагах с над главата си, маса, стол, вода, туалетна, хляб и сирене. Е, не беше реят, но предвид времето доста се. Доближаваше до него. Седнал пред магазина под зоркия поглед на новия ми приятел, възприех мига като поредно намигване от съдбата. В този момент облаците решиха да минат към действие. Не заваля обикновен дъжд, а си сипа същински потоп придружена от оглушителен шум, като за края на света. Развихри се яростна буря, придружена от силни грамотевици и светкавици. По покрива се лееха стени от вода, които се процеждаха над бензиновите помпи. Нищо не се виждаше на хоризонта никакъв живот, освен няколко големи камиона, които при преминаването си схвърляха двуметрови струи вода. След два часа небето сякаш усмири. Възползвах се от антракта и поех отново по пътя си, облечен в новия си ярко жъл дъждобран, с който приличах на Бретунски моряк. Дъждобранът беше широк, дълъг и позволяваше да бъда забелязан отдалече. Какъв ден? Нека дойде следващият. Средиземноморското крайбрежие на Турция е жертва на собствената си красота, на мекия климат през зимата и на ниската цена на строителството, което всеки изминал ден бетонира все повече брега. Вдигнеш ли глава нагоре, забелязваш, че металните птички, които кръжат в небето, са всъщност кранове. Новите прелетни птички, които колонизират турското крайбрежие, пък сеята пенсионери от Мюнхен, Франкфурт или Берлин, пристигащи с чартърни полети, привлечени от атрактивни предложения за почивка. Дори и красивият апартамент с изглед към морето, резервиран само по каталог, да не съответства на действителността и единствената му гледка да се ограничава само до срещния балкон, то поне хубавото време е на лице. Напредвах с добра скорост и пътната ми карта беше осеяна с сини мастилени кръсчета. Турция е голяма страна и по време на това пътуване можех само да й хвърля бегал поглед. Приказните комини на Кападокия, разположени южно от Анкара, а също и ориенталската част на страната, щяха да останат на мечта която се надявам да включа в следващото си приключение. Турция сякаш прикамва туристите да се реят и с междуселските и пътища села и да се срещат с приветливия и народ, насядал по терасите на кафанетата. Страната предлага такова огромно културно и географско разнообразие, че цял един живот не би стигнал, за да се посетят всички археологически находки. Исторически градове В една и съща страна има множество страни. От далечния надол до модерния град Истамбул, бившата столица Константинопол на римляните, от многобройните туристически комплекси, накацали над Тюрква заливи на Егейско море, до малките изолирани слънца в заснежените планини. За една и съща Турция ли говорим? Тук се смесват Ориентът и Западът. Но където и да се намира човек, едно е сигурно – Турция разполага с едно съкровище и това са любезните и жители. Анталия, туристическата столица на Турската ривера, защитена от планинската верига тавъра, се гордее с 300 слънчеви дни годишно. Преминах през пълните с туристи големи артерии, преди да стигна до стария квартал калейчи с тесни улички, стари дървени каштурки и крепостни стени, където се установих в малка стая в пансиона Сабах. Миниатюрна стая на приземния етаж, която имаше предимството да гледа към прекрасен малък и покрит с цветя двор. Там, на спокойствие, попълних дневника си, разпънал пътната карта върху една от кръглите масички в градината. В същия този двор дойде и екип на телевизия Тярти да ми интервюира. Пансионът, идеално разположен в сърцето на Стария град, е една от реставрираните ску стари сгради. Един от обитателите на пансиона се казваше Алан. Явно мястото бе харесало и на него, защото девет поредни години напускал родния си далечен щат Аляска за да прекара зимната си вакансия на брега на морето. Що се отнася до температурата, сигурно не е губел особено от промяната. Американецът бе пенсиониран журналист, със здраво тяло и буден поглед, който си беше изградил навици в малката зала за хранене. Като за начало масата му бе разположена винаги до прозореца, а карирана червена салфетка го чакаше в чинията му. Не четеше менюто, защото го знаеше наизуст. Но никога не отказваше да отвори бутилка хубаво турско вино. След това управителят на пансиона Али я запушваше, написваше «Алан на етикета» и оставяше на етажерка в кухнята до следващото му хранене. Алан се заинтересува от пътешествието ми. Блестящите му очи ме наблюдаваха с интерес, докато си пиехме заедно кафето. И слуша внимателно разказа ми и си записа първите случки, които бяха маркирали началото на пътуването ми. Сподели, че възнамерявал да напише статия по. Темата за голям национален ежедневник. Почивката ми бе приятна. Пансионът се славеше със семейната си топлота, а и оборотът изглеждаше добър. Пък и Али, седнал всяка сутрин пред телевизора си да следи курсовете на борсата, не можеше да ме опровергае. Реших да не чакам излизането на статията и да напусна града. Който въпросната сутрин все още ликуваше след победата на местния футболен отбор. Впрочем, един запалянко дори ме закичи с червено-бял шал на клуба Нанталия. На Оставих за пореден път зад гърба си хора, които ми бяха близки в продължение на няколко дни. Такъв е животът на пътешественика номат. Хиляда пъти повторени: добър ден ни, довиждане! За да не загуби идентичността си, Пътешественикът не трябва да се привързва нито към места, нито към хора. Така правя и аз. Предлагам най-доброто от себе си и вземам вземя на това, което от срещният иска да сподели с мен време, радост, мъка, мечти или просто няколко мига от живота си. Срещи, които са красиви, но мимолетни. Със себе си отнасям само най-доброто, а оставям спомена за самотен пътешественик, търсещ съвършенството. Пътник на планетата Земя, вестител, безпостоянно пристанище. Ти си свикнал да напускаш другите, а аз не съм. Думите на Марианш, когато напуснах Бейрут, още звучат в съзнанието ми. Встрани от пътя един шофьор на камион ми предложи два банана. Понататък някакъв търговец настоя да опитам портокалите му и ми подари няколко за изпът. Съседът му не искаше да остане по-назад и веднага затопли чаша чай. Този път напусках крайбрежието, за да се отправя на северозапад. Въпреки, че в края на февруари зимата все още не беше отминала, аз бях оптимистично настроен относно остатъка от пътешествието ми. След няколко седмици от зимата щеше да останал само спомен. Издигнах се на 940 метра над морска височина и радостта ми от планината се завърна. Забудох нос картата си и се чудех покой от всички възможни маршрути да тръгна. Исках да се движа сред полета и села. Очевидно най-добре беше да напусна големите пътни артерии, но все пак трябваше някой от малките пътища да води в подходящата посока. Когато на картата ми се появи маркиран в жълто път, не се поколебах. Посока град Тефени. Ти си свършен. Ми прошепна вятърат. Никога. Мо отговорих. Няма хълм, който. Да може да ме спре. Проходът са идбели. 1250 метра над морска височина. Въздухът беше започнал да става по-студен и по-сух. Високите места, над които се извисяват заснежени хълмове, винаги събуждат у мен спомена за първите ми стъпки в началото на зимата в канадския щат Монтана, който бях прекосил няколко години по-рано по време на пътешествието ми и с американския континент. Пейзажът, сред който се движе сега, беше почти идентичен, но с тази разлика, че имаше по-малко огради от бодлива теле, все пак в Турция няма толкова много бизони. Беше ми трудно да се изкача. На няколко пъти се изпотявах и изплезвах език, но все пак успях. Можеш да вървя по средата на пътя и да си те към истинско щастие. Въпреки, че изкачването от 2 часа и половина от неголяма част от енергията ми, през въпросния ден изминах 35 километра. Нормалната ми скорост по равно бе около 5 километра наклоне на черта час, но при изкачване падаше. А сколко точно намаляваше, зависеше от градусите на склона. Седем часа ходене не са нищо работа. Но аз възприемах усилието не като бреме, а като упражнение, което е неразделна част от живота ми, също като дишането и издишането. Ходя, следователно живея. Това е всичко. Мислите, че ще успеете? Първият път, когато някой ме попита това, въпросът ми се стори толкова странен, че останах безмълвен. За какво говори? Естествено, че ще успея. Що за въпрос? И тогава си до сметка, че никога, дори и за миг, не ми е минавало през ума подобно съмнение. Ще успея, естествено. Сигурен съм. Трябваше да формулирам на висок глас позитивната си мисъл и да приложа на дело метода КОЕ, доказал по научен път, че ако всеки ден човек си повтаря поне по няколко пъти положителна фраза, това ще доведе до промени в характера и цялостното отношение на човека към живота. КОЕ СЕ СМЯТА ЗА БАЩАТА НА ПОЗИТИВНАТА МИСЪЛ В НАУЧНИЯ СВЯТ? Не го бях, измислил аз. Просто силата ми идваше от мощта на градивната ми мисъл. Понякога си позволявах да помечтая за един от последните ми етапи, Камино Франсис, който щеше да бележи края на пътуването ми. Позволявах си това малко удоволствие, така както човек си позволява да хапне нещо сладко преди лягане. Колко е приятно човек да си мечтае за последните километри. Понякога даже си мислех за периода, след пътешествието, за следващия. Ден след пристигането, когато вече няма да трябва да изчислявам оставащите за изминаване километри, когато краката ми ще са спрели да ме носят по непознати земи и когато най-после няма да стъпват един след друг. Като пристигнат, може би биха пожелали да се кръстосат на нивото на глезените или пък да размърдат пръсти. Кой знае? И тогава ще мога, седнал на канапето пред телевизора си, и аз да гледам предавания за пътешествия. Всъщност не е лошо да пътуваш, докато се у дома си, без да ти се налага вечерно време да търсиш място за спокойно лагеруване. Всичко е някак полесно, когато можеш с едната ръка да отвориш хладилника, а с другата да натиснеш бутона на готварската печка. Толкова е приятно, когато си се завърнал, тогава преоценяваш отново всеки елемент на комфорта, от който си се лишавал в продължение на дълги месеци. В тази връзка мога да кажа, че една от причините да тръгваме, за да мога да се връщам. Но комфортът трябваше да остане за по-нататък, когато му дойдеше времето. Въпросната вечер постелята ми щеше да е дебела не повече от сантиметър, но пък щеше да ми стигне. А менюто беше неизменно — сардини, спагети и ако може алдентей. Високо в планината не беше трудно човек да се отдалечи от пътя, за да лагерува. Беше ми станало навик да търся възможно най-дискретно място, където да монтирам палатката си. Вкарвах багажите вътре, постилах матрака и мятах спалния чувал отгоре. Пътешкият пух, който седеше по цял ден притиснат в най-лонов най-после възвръщаше обичайния си вид. Нощта обгръщаше планината и на небосклона оставаше да свети една единствена звезда, майка ми. Бях сигурен че тя направлява от високо всяка моя стъпка. Очертаваше се нова, спокойна и отморяваща нощ. На другата сутрин едва доловимият вътре в палатката хлад се превърна в осезаем студ извън нея. Не беше валял сняг, но всичко беше потънало с креш, включително и малкото останала растителност. Трябваше да натисна бутолото като семейство Шадокс, да запаля голям син пламък и да си стопля вода за кафето. На Насъбуждане кафето за мен не е препоръчително, а жизнено необходимо. Ако се лиша от него, това означава да си опропастия остатъка от деня. Нощта беше студена, но се наспах по-добре, отколкото предната вечер, която прекарах в хотел в малкото градче Есилова. Харесват ли ви туркините? Ме беше попитал рецепционистът, след като потропах на вратата на хотела. Ами, зависи. Как да му обясня, че намирам някои туркини за много красиви, но със сигурност не и такива, като седналото срещу него момиче, гримирано стонове боя. Какво целеше? Да ми предложи компания за през нощта ли? Нямаше нужда. Явно вместо в хотел бях попаднал в бардак. Браво! Но какво от това? Беше прекалено късно, а аз бях прекалено уморен, за да търся друго място. «Имате ли стая?» Го попитах. Той взе един ключ и ми помогна да кача, оди се и до стая на първия етаж. Нощта беше толкова шумна, че така и не можах да мигна. Мъжът от чешмата можеше да бъде заглавие на нова басня. А за мен ще остане само споменът за една интересна среща. Мимолетна среща е място, където се кръстосаха две съдби. Бях седнал върху една от многобройните чешми със студена вода, които винаги ми изпълват щастие. Бях отворил сака си и се готвех да обядвам. Домен мен спря мъж, който също искаше да отоли жаждата си. Той беше видимо изморен от дълго ходене. Остави на земята голям чувал, пълен с празни бутилки и консервни котии, които беше събрал по край. Пътя. Предполагам че продаваше урожея си срещу мизерна сума. Сакото и панталунът му бяха толкова обезцветени, че явно не бяха виждали прах за пране от времето на Османската империя. Е с удоволствие парчето хляб със сирене, което му подадох, и седна до мен. Не беше много приказлив. Около една чешма се срещнаха двама непознати, две съдби. Мъжът изяде на бързо хляба си и си тръгна. Къде отиваше? Не разбрах. Продължи да върви по пътя, който явно осигуряваше прехраната му. А какво ли впечатление бях оставил Азо Негор пътешественикът, който вървеше по същия този път заради едничкото удоволствие да върви? Сред зимната мъгла. Разбрах най-после. Че в мен се крие едно непобедимо лято. Албер Камю. Шест силен като турчин. Преди да стигна до големия път, който щеше да ме отведе към Денизли, пред мен се бе разкрила красивата гледка на високия 2571 метра върхонас. С Звлизането ми в града изкукуригах на глас. Не от патриотизъм, а от симпатия към местния талисман – петела. При това не какъв де петел. Местният петел, както се твърди, бил специална порода и пел по-дълго другите. А тук се знае много за петлите. Този, например, бил красиво животно и тежал повече от 3 кг. Имало различни видове петли в зависимост от цвета на оперението, стойката или формата на гребена. Видове и подвидове. Може да кажем даже касти. Според света се различавали металносиви, памучнобели, кафяви, червени, черни и пухкави. Според структурата на тялото имало с дълъг врат, стройни и тип, обица. Според гребена се деляли на два вида, с голям и с малък гребен. А за мен един петел е просто петел. Но не и тук. Класират ги още според гласа с фин, нисък или висок глас, а също и според тембара ясен, тъжен, писклив или подигравателен. Това е много хубаво, но какво става с песента му? Ами според пеенето се делят на четири групи песен на лъв, песен на вълк, песен на храбрец, тъжна песен а всички пеели почти по 30 секунди. Е, явно не е лесно да си цар обора. Не ми се мисли за кокошките, които биха решили да имитират монарха. Имало народно поверие, според което, ако някоя кокошка реши да имитира петъла, трябвало да бъде заклана на мига. Жителите на града са толкова горди със своя петел. Че статуята на Ататюрк бледне е пред тази на петела, издигната на една от Централните улици. Направих нова киберпоуза и се свързах с Сали, който му уведоми, че статията на Алан за мен вече била излязла в търкиш на с първия турски ежедневник, който се печата на английски язик. Не можех да си позволя да затанани към от радост пред статуята на петела на Денизли, но поне помахах крила от задоволство. На 20 км от Денизли се намираше долината на река Меандър и Памукале, или Замъкът на Памука геоложко съкровище, вписано в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Реших да се направя на турист за един ден. А изречено от устата на пътешественик, това звучи почти като обида. Трябва да признаем, че разликата между туриста и пътешественика е значителна. Пътешественикът се мести и остава по земята отпечатък от стъпките, гумите и пота си. За мен пътуването е синоним на физическо усилие, умора, непредвидени срещи. А туристът прекарва почивката си в чужбина, но не пътува. Просто нюанс. Над античния термален град Хераполис, основан през век Пъръхъра, хилядолетното бликане на горещи, богати на кълция в окисводи, извиращи от самата планина, е създало прословутите конкреции под формата на водоскоци, наречени травертини. Вписването на обекта в списъка на ЮНЕСКО е допринесло за неговото съхранение. Край на къпането – движението на туристи по травертините и строежа на хотели, които биха отклонили водата, за да напълнят частните си басейни. Вкаменения тваровик е толкова изкрещобял, че прилича на лед. Мястото е направо вълшебно. Беше едва средата на следобеда, японските туристи трябваше да си тръгват, нямаше да присъстват на залеза на слънцето. Бяха направили снимки, бяха си купили по няколко картички и това беше достатъчно. Един от тях вече се беше отправил към микробуса, който ги чакаше на паркинга. Бързо, има и други неща, които трябва да се видят. Да живее обиколката на Турция за 8 дни. Обещах си, че още на следващия ден отново ще стана пътешественик. Гратали сехир отдавна беше останал зад гърба ми, а турското ми трасе, което преди два месеца ми се струваше безкрайно, се скъсяваше от ден на ден. Бреговете на Босфора вече не бяха далеч, а аз продължавах да се тътря по твърдата земя. Битката беше лице в лице, със съответните радости и разочарования. Приятните и Неприятните изживявания са житейски уроци, които не могат да се научат само от книгите. Така един от житейските ми опити можеше да свърши зле, ако някаква божествена ръка не ме беше измъкнала от положението. Двама мъже на около 60 години бяха седнали по турски в страни от пътя. Не знаех какво чакат, но след като единият от тях ми направи знак, реших да се приближа и да ги поздравя. Когато първият се изправи, разбрах, че не беше пил само минерална вода. От ловджийската му чанта се подаваше половин литрово шише. Не знам дали шигите ми не му харесаха, или просто ме взе за изкупителна жертва, върху която да излее гнев си срещу западняците. Естествено, аз не разбрах нищо от това, което мърмуреше между глътките ефтино вино. Трудно е да разбереш постещия турчин. Представете си тогава как се разбира пиян турчин. Видимо, човекът беше озверял под влияние на алкохола. Хвана дръжките на количката ми, така, че да ми попречи да се отдалеча. Все още не беше опасно. Казах си, че си е сръбнал малко повече, но че скоро ще се успокои. Напротив. Вместо да отиде и си допие кротко винцето, той започна да ме дърпа за блузата. Ехо, приятел, поспокойно. Бутнах го леко, но пиеницата стана агресивен. Бях сбъркал, че, спирайки при тях... Не си бях свалил по водите на количката. Така попаднах в собствения си капан. Не исках ситуацията да се задълбочи, така че и аз да стана агресивен, но не виждах друг изход. За късмет, някакъв младок дойде с трактор, за да прибере другия пияч, който стана седнал и безмълвен. Направих му знак да ми помогне. Дойде точно на време. Другият точно беше извадил голям нож от пояса си и се готвеше да ме намушка. Младият мъж го хвана през кръста, а аз се отскубнах и се отдалечих, без да се обръщам назад. Каква история? Ами ако краят и не беше така добър? Какво щях да правя, окървавен в канавката до пътя? Боя се, че походът ми за мир няма да промени света. За да има промяна, трябва цялото човечество да тръгне на път. Или поне всеки човек да си размени мястото с друг човек от друг континент. Просто за да почувства истинските условия на живот на събрата си човек. Може би тогава няма да иска да узурпира цялата земя за себе си. Може би пък, познавайки проблемите на ближния, ще се превърне по-скоро в него съдружник, отколкото във враг. Впрочем, една индианска поговорка гласи, че човек трябва да носи в продължение на три луни обувките на врага си преди да има право да го критикува. Аз съм само посланик на мира и тази роля ме удовлетворява напълно. Нямам възможността да променя света с магическа пръчка, но като всеки от нас мога да повлияя върху качеството на срещите ми с други хора. И точно това се опитвам да правя. Обичам да общувам с обикновени хора, да стискам ръката на овчар, с когото дори не говоря един и същи език. Да споделям живота на скромно семейство, което се сгъва на четири, за да ми предложи обежище. Обичам да вадя котлона си и да предлагам кафе на някой селянин, или само да му подам цигара, ако нося пакет със себе си. Така се общува. В подобни ситуации сърцето ми се изпълва с лекота. Аз също обичам, докато пътувам, да изпуша от време на време по някоя и друга цигара. Седнал пред палатката си под звездното небес пакет от 20 цигари ми стигна за 3 месеца. След като живота е решил да ме прати на път с послание за братство, аз изпълнявам с радост възложената ми задача, в която се разпознавам. Да намериш мястото си по широкия свят е само по себе си подвиг. Не искам да успея в живота, получавайки социален статут, така че да стане известен и да ми се възхищават. Не искам да придобивам блага, а да придам смисъл на усилията си. Не искам да подпиша с кръвта си кредит за следващите 30 години. Не искам обществото да напътства избора и покупките ми, да фиксира вместо мен датите на отпътуване за връщане, нито пък часовете за работа. Някой биха желали да ме видят влязъл в общата матрица, с жена и деца, да работя продължение на 40 години, плащайки си чинно осигуровките, така че да получа накрая, може би, правото да живея. Нормален живот, нали? Няма смисъл да кръстосваш земята. Добавят някой други. Съжалявам, но тук грешите. Дори и да не се вижда на пръв поглед, аз съм бунтар. И всеки изминал ден съм все по от това. Животът ми може да изглежда в нечи очи маргинален, но за мен той има едно огромно преимущество, аз съм си го избрал такъв. Като всяко съществуване и моето има своите изпитания и лишения, но също и радости и миговани изобилие, в които съзнавам, че живея. Да чувстваш как животът тече във вените ти, не ли това? Най-прекрасното усещане, за което всяко живо същество мечтае. Въпросната вечер отново щях да спина открито, но по възможност далече от всякакви бутилки вино. Исках тишина и най-вече. Да се наспя. И когато стана време, се поклоних на моя любим път и го напуснах, поемайки по една прашна селска пътека, която тръгваше надясно. Изборът на път никога не е случайен, нито моментът на разделата с главния път. Пътеката, по която поех, обещаваше да ме отведе достатъчно далече и надоволно скрито място. Бързах да се скрия, за да не ме забележи никой. Живот ли е да се криеш така? Трябваше ли да се опреквам за нещо, освен за това, че не съм конформист? Признавам си, че понякога дивият къмпинг ме уморява и не го възприемам като най-добрата страна на бохемския живот. Но пък знаех, че подобна предпазливост ми бе позволила да прекарам стотици дни под открито небе. А под тънкия си нейлонов заслон аз съм много уязвим. Ако някои злонамерени индивиди решат да ме нападнат, мога да се вкаменя, вероятно умотан в собствената си палатка, без дори да съм имал време да зърна лицата им. Бях придобил навика да закачам Одисей за една от арките на палатката. Имах жестове, които изпълнявах всеки ден почти ритуално. Един от тях беше да привържа дискретно количката си към един от ремъците на палатката. Така, ако някой решеше да ме лиши от придружителя ми, щеше да ме дръпне заедно с количката. Бях си изградил навика също да слагам до главата си камък или дървена пръчка. Трябваше също да си подреждам храната така, че да не привличам нощни животни, нито армии от мравки. Забелязах подходящо място зад храстите, отдалечено на приблизително 300 метра от пътя, и се запътих пъргаво натам, доволен, че за пореден път бях намерил такова. Краткият оглед на района го потвърди. Не беше необходимо да ходя понадалеч. Бях намерил хотела си за нощта равно парче земя, скрито от пътя зад храсти. Почистих няколко камъка, загладих страничната част на обувката си земята и набелязах идеалното място. Палатката трябваше да се разположи в тази посока, с главата насам, за да може лесно да се измъкна в случай на нужда. Оставаше само да почистя за последно от малки камъчета, които иначе биха тормозили цяла нощ гръбначния ми стълб. Беше изминал още един хубав ден. Бях доволен. От себе си. Обичам да ходя. Обичам да усещам милувката на вятъра по лицето си. Господи, колко е хубаво да поседнеш след изтощителен ден и да разполагаш с няколко часа за отдих. Вкарах напълно механично арките на палатката си една в друга. Мисля... Че можех да сглобя и със затворени очи, до такава степен ежедневните ми движения се бяха автоматизирали. Вярно, че много се обичах палатката. Тя е третата ми любов. С нея, а и с двете и предшественички, съм спал по всички континенти и върху всевъзможни реални и немислими повърхности на циментирания подкласни класни стаи в Африка, върху кръвожаден мравуняк в Централна Америка, върху вулканско поле в Исландия. Тази палатка нямаше нищо общо с античната малка триъгълна палатка с централен пръд, с която бях започнал първата си околосветска обиколка на велосипед и която бе преживяла всичките ми капризи в Австралия. Последната палатка тежеше 3 кг. Наистина не беше от най-ликите, но ми осигуряваше целия необходим комфорт, успявах да си прибера вътре всички багажи, да готвя без риск да подпаля, да си простирам прането, да сядам, без да се налага да си навеждам главата и от време на време да спя. Точно бях приседнал спокоен, когато се чу звук на мотопед. Накъде ли бе тръгнала двойката по тази кална пътека? Не знаех. Знаех само, че въпреки цялата ми предпазливост, все пак ме забелязаха. А това не ми се понрави. Спадането на нощта стана студено. Нямах желание да пиша. Реших, че ще продължа с балежките си някой друг ден, като набързо нахвърлих само няколко штрихи. Отново разгледах пътната карта, така както го правех по десетина пъти на ден. Обичам да чета тайните послания, които тя ми спраща. По картата стигнах до извора на една река, придвижих се по цялата му линия, без да се качвам на влак, покорих един връх и преминах многобройни граници без виза. Всеки път е за мен покана за пътуване. Ами ако някой ден ми хрумнеше да извървя всички пътища по света, сигурно ще трябва да се прераждам хиляди пъти в Дълб тътър. В далечината се чукучешки лай. Явно не трябваше да паля огън, а да ползвам дискретно лампата на челото си. Трябваше да облека няколко катадрехи, за да прекарам нощта, която се очертаваше да студена. Навих на промокаемия си червен сак на руло в с възглавница. Другите сакове разположих около тялото си, а чантичката с паспорта си сложих на една ръка разстояние. Поставих лампата до мен. При спешност трябваше да мога да се измъкна, възможно най-бързо от чувала и от палатката. Благодарение на предпазливостта си и на добрата звезда, която грееше на главата ми, бях се умел да избегна всички появили се до тук опасности. Нито в Аляска ме бяха нападали гризлита, нито в Африка големи животни. Само в Австралия, сред хръсталака, някакъв гризач се беше усмелил посред нощ да пробие дубка в палатката, но аз излязох разярен и свикове прогоних на трапника. Няколко кенгурута, които присъстваха на сцената, могат и до днес да го потвърдят. Една нощ в щата Тексас пилунът на палатката ми се разклати силно и помислих, че имам неканен гост. За части от секундата осъзнах, че не може да е вятър. Отворих ципа и се претърколих навън, като в каскада на Джеймс Бонд. Оказа се, че нападателят ми беше четирикрак крак кон, с дълга грива и големи зъби. Стресна се от появата ми точно толкова, колкото яз от неговата, и препусна в галуп, без да се обръща назад. Вечерта заспах като младенец. Трябваше само да затворя очи и бях откъртил за предстоящите девет. Последователни часа Отморяващ сън, от който тялото ми се нуждаеше, за да си възвърне необходимата енергия. Но в 22 часа силна светлина ми изтръгна от първия ми сън. Не разбрах какво става. За част от секундата в главата ми се заблъскаха купища въпроси. Кой е насочил фаровете си към палатката ми? Как са ме открили? Какво искат от мен? Не помръднах. Отворих внимателно спалния си чувал и закачих на кръста си чантичката с паспорта. Колата направи маневра и паркира малко по-нататък. Възползвах се от това, за да нахлузя обувките си, полярното яке, ушанката и каската. Излязох тихо и се приближих зад храста, за да огледам колата. Духаше леден вятър. Луната озаряваше палатката. Нищо не помръдваше. Какво правеше тази машина тук по това време? Влюбена двойка? Легнах си отново, но този път облечен, без да си събувам обувките, така че при нужда да мога да скоча веднага. След половин час фаровете отново се насочиха към палатката. Поредно притеснение. Но този път гласове разкъсаха нощта. Хело! Хело! Скрих видеокамерата си под постелята. Придадох си спокоен вид, отворих палатката и се запътих към посетителите ми. Какво друго можех да направя? Фаровете ме заслепяваха, но успях да различа първо два, а после три силуета. Имаше ли и други наоколо? Мъжете, които видях, ме поздравиха, след което показаха документите си за самоличност. Очевидно очакваха и аз да направя същото. Това е някаква мания в района. Дори и посред нощ ли? Полиция. Отговориха отрицателно. Събеседниците ми не бяха полицаи и не изглеждаха злонамерени. Късмет. Разбрах, че обикаляли, за да надзирават района. Е, точно зад храстите ли? Предполагам, че по-скоро двойката, която мина по рано с мотопед, ги бе информирала за присъствието ми. Вярно е че се набивам на очи сред пейзажа, в който няма легиони от кампингари. Разбрах въпроса им и ги поканих да приближат лагера ми. Показах им «Е Одисей», надписа на турски, обясняващ, че вървя в името на Мира и статията във вестника. Тръгнаха си спокойни. Що се отнася до мен, аз прекарах остатъка от нощта в очакване на посещение от жандармерията, която обаче явно не беше предупредена. Нощта приключи без повече инциденти. На сутринта стадо блещи овце и гласът на овчаря, който мина съвсем наблизо, ме изтръгнаха от саними. В предградията населихи. Селихи. Някакво куче си бе заровило главата в изкормения търбух на крава, хвърлена в коритото на пресъхнала река, след което отстъпи основното ястие на задалия се едър дърмашкар. Ех, тези кучета. Колко ли постоянно гладни кучета си спопадала козина, обикалят на свобода? Беше ми се случвало по петите ми да върви глутница от 4-5 кучета и да хапят «Одисей», мислейки го за кукъл. Гледах да не захакят гумите, като се стараях да спазвам дистанция между оголените им зъби и прастите си. Човек никога не знае. Няколко дни порано ми се бе наложило да се втурна срещу глутница кучета, крещейки на своя ред като диво животно. Всеизвестно е, че е по-добре да се изправиш срещу противника лице в лице. Опитът ми да ги сплаши, ги накара да отстъкят десетина метра назад, но после отново се върнаха. Завързаните дворовете на къщите техни събратя едва не си скъсаха веригите, като лаят им разбуди всички песове в квартала. Но едно овчарско куче наистина успя да ми сплаши. Бях се приближил към стопани на му с в ръка с надеждата да направя няколко кадъра. Честно казано, до вчера не седеше куче, а чудовище. Очите му бяха толкова черни, колкото и мислите му. А от оголените му зъби, готови да разкъсат платами, ми, къпеше слюнка. Множество кучета, но нито един вълк. Този ден поправих за десети път на гума точно толкова спуквания, колкото бяха мехурите по краката ми. Поправих я някак силно казано. Просто сменях спуканата гума с резервна, а неизправната занасях на поправка в някоя от ателиетата, които се намират в почти всеки сервис. Лукс електрическа пила, добро лепило, фино полиране. Добра работа, бързо свършена. Цената на услугата в редките случаи, когато не ми беше подарък заедно с чаша чай, беше нищожна. Е, тогава защо да се лишавам от нея? Но спазвах стриктно правилото да поправям спуканата гума възможно най-скоро. Никога през живота си не бях посещавал толкова сервизи, колкото откакто бях тръгнал пеша. Бях натрупал достатъчно опит и бях в състояние да напиша ръчник. А можеше и да въведа система за оценяване от сорта на, настаняване или разрешение за кампингуване наблизо. 10 точки. Предложен обяд 6 точки. Поправка на спукана гума. Две точки. Почерпка с чай или кафе. Две точки. Подарено гориво за котлон. Две точки. Чиста туалетна. Една точка. Според тази класация бензиностанциите петрал офиси са далеч пред сънпити, Total или шел. А последните направо ме разочароваха. Искаше ми се бензиностанциите, чиято емблема е мида «Сен-Жак», да са малко по-гостоприемни към един преминаващ поклонник. Сцената се разигра до голям път, на 20 на километра от Анталия. Мястото ми се стори подходящо за нощуване, преди да стигна на следващия ден до града. След едночасови преговори ме изхвърлиха навън като просяк. Аз исках само няколко квадратни метра, на които да опана палатката си на сигурно място. Но в отсъствие на управителя заместник-управителят реши да позвани на полицията, за да ми проверят паспорта. Мислех, че след тази последна проверка въпросът ще се реши. Но не. Управителят се върна и ми отказа категорично, без възможност за повече обсъждания. Чаках един час, за да ми изхвърлят на пътя, при това в момента, в който да се движиш по него започваше да става опасно. За щастие полицаите пристигнаха, точно когато си тръгвах от бензиностанцията. След няколко минути разговори ми предложиха да ме откарат до някакъв склад за зеленчуци, разположен незнайно къде. Естествено, не можеш да се кача на каквото и да било превозно средство, нито пък да си позволя големи отклонения от маршрута си. Накрая се озовах в съседната на жандармерията Нива, по която нямаше никаква растителност. За моя радост в другите бензиностанции ме посрещаха по коренно различен начин. Черпеха ме с десетки чаши чай, подаряваха ми храна и лакомства, предлагаха ми да се настаня в близко до бензиностанцията помещение или свободна стая, а веднъж дори в стая за молитви. Тази нощ, прекарана в стаята за молитва, беше една от най-странните през цялото пътуване. Главата ми опираше в касата на желязната врата, а на сутринта служителят едва изчака да се събудя, за да поиска бъкшиша си. По едно време понятието разстояние започна да се измерва в местов километри в часове, до толкова хората бяха загубили представа. Голяма част от тях не можеха да определят разстоянието, което ги далеше от следващия град. А да не говорим за времето, необходимо за изминаване на това разстояние. Тук вече чувах какви ли ненебивалици. Човек се пита дали тези хора някога се извървели дори и един километър в живота си. Тревожно. Например, машин шос. На 20 километра. А ми там сте след час. Разхождащите се по край оградения с маслинови дървета път след такизар проститутки наброяха километрите, а шофьорите на камиони и най-вече банкнотите им. Не очаквах да наблюдавам подобни сцени в една мюсулманска държава, но времената се менят. От другата страна на пътя спря камион и от кабината слезе едно от тези момичета. Поздравих двете жени, които отдалече ме прикамваха да ги последвам. Съжалявам, предстои ми път. След бълкезир напуснах голямото шосе и тръгнах по пътища, които охаяха на кравешки изпражнения. Картата на района, която ми бяха подарили. Изобилстваш от всевъзможни малки пътища и имена на сълца, към които теоретично водеха. Ако не беше тази карта, сигурно не бих рискувал. Вероятно, до тук бях пропуснал някой или друг приятен маршрут, точно защото не разполагах с достатъчно подробни карти. Малките пътища, които кръстосват полето, са със сигурност поприятни, но човек не трябва да се губи в мандрите им, а да следва правилната посока. Липсата на сигнализация е хроничен проблем, с който съвсем скоро се сблъсках. На кръстовището на два пътя, пред което се принудих да разтворя картата си, стоеше крава вместо табела. Надясно или наляво да тръгна за Балия? Попитах жена, която ми посочи надясно. Но дали беше разбрала, какво я питах? Въпреки, че така и не проговорих турски, се си мислех, че името на съседния град трябваше да говори достатъчно красноречиво. Останах подозрителен към указанията и още повече, че пътят се изкачваше към неприветливо място. Но все пак тя живееше наблизо и трябваше да знае. Хайде, надясно! Малко след това се изкачих с на челото до точка, издигната над селото и околностите му. Пътят сякаш се подиграваше с усилията и съмненията ми. Трябваше да стигна по-далеч, за да се убедя. И по-далеч. Никога не бях поглъщал така лакомо километри. Ненаситно. В крайна сметка най-много да се загубех. Освен ако пътят не се затапваше някъде, все някога щях да стигна до нещо края на света, забравено от времето сълце, голям град или граничен пункт. Можех и да се въртя безкрайно в кръг до края на дните си. Това щеше да е възможно, ако тримесечната ми виза се разтягаше като ластик. Но тя не се разтягаше. Трябваше да стигна до западния бряг, за да премина. Дърданелите Зад себе си щях да оставя следи стъпки, изпълнени с признание към сърдечния и гостоприемен турски народ. Когато човек се шляе три месеца в някоя страна, накрая се привързва. Миризмата ти става някак позната, така както и хората насъжденията, растителността, валутата, нравите, доловените в полет изрази на съответния език, а също и вдиганите по няколко пъти на ден ръце, за да ме поканят, да прекратят временно усилията ми и да ме посрещнат. От другата страна на Босфора стандартът на живот е по-висок, но дали приемат ще бъде същият? За мой късмет най-после се шум от приближаваща кола. Надявах се евентуално да получа потвърждение. Застанах по средата на шосето, което по принцип не беше особено широко. Шофьорът на старото, Рено-12, нямаше друг избор, освен да спрета ратайката си. Показах му картата и го попитах. Балия? Не последва и миг на съмнение. Мъжът беше категоричен. Балия било в обратната посока. Добре, благодаря. Винаги е по-добре човек да слуша вътрешния си глас. Отколкото този на невежите. Този ден явно нямаше да стигна до края на света. Спуснах се по склона и поблагодарих иронично на жената, която ме бе опътила в грешната посока. Така стигнах до селото, през което трябваше да мина много по-рано. порано. Оттук нататък нямаше повече да продължавам напред, без да получа поне няколко потвърждения за правилната посока. И съвсем естествено краката ми ме отведоха в кафенето. Така или иначе, то бе единственото живо място в селото. Появата на силуета ми предизвика истинско оживление. Сърдечният ритъм на селото, който до този момент беше бавен, се ускори. Селото се оживи. Защо ли един западняк се шляеше из подобни места? Сигурно съм приличал на стар амбулантен търговец, кръстосваш селата, и са си помислили, че ще извадя от количката си няколя или друга, Градска стока. Освен ако не съм минавал за точилър, който тропа от врата на врата, за да точи ножове или ножици. А може би пък е мечкър? Циркаджия. Още не бях прекосил прага на заведението, а всички лица вече се бяха залепили за прозорците. Щом отмина моментът на изненадата, множество тела се наведуха над пътната ми карта. Всеки коментираше по нещо. Не можех да си тръгна просто така. Дойде ред и на съдържателя. Групата, на която разказах за приключението си, ме. Почерпи първо с а после стора чаша чай. Не искаха да ме пуснат да си вървя. На стената висяха няколко календара. Календарите не бяха с образа на миловидно котенце в панер от ракита, а със снимка на огромен разплоден бик или емлекодайна крава, на чието ви ме биха завидели и най-претенциозните участници в земеделското изложение в Париж. Състезателни чудовища. Кой знае, може пък преминаването ми през селото някой ден също да бъде включено в календар? Може пък да вляза в историята на селото? Спомням си, ще каже някой старец, това стана в годината, когато мина французинът пешеходец. Криволичах между дубките с наведена глава срещу вятъра, Бролещ мачтата с изложените на капризите на времето знамена на 14 страни, които трябваше да прекося. Покритото с облаци на Бе не вещаеше нищо добро за вечерта. Затова веднага, щом влязох в малкото сълценарли, започнах да търся покрив, под който да прекарам нощта. Началното училище, което се намираше от лявата ми страна, ми се стори подходящо. Не видях ученици, но реших че малката постройка от другата страна на двора, точно срещу класните стаи, е обитаема. Почуках леко на един от прозорците. Пердето се отвори и срещу мен се изправи момиченце. След ням две секунди момичето изчезна точно толкова внезапно, колкото се беше и появило. Сигурно бе отишло да извика родителите си, тъй като малко след това баща и отвори вратата и се показа на прага. Можех да мина и без моя... Сезам статията във вестника и за пореден път да покажа с жестове молбата си и да обясня така, както го бях правил много пъти дотук, че една класна стая е идеалното място за пътник от моя вид, но нещата иначе бяха полезни. Аз съм директорът, каза мъжът сърдечно. Сградата, в която ме покани да вляза, била служебно жилище, което той обитавал заедно с двете си деца и жена си, учителка в същото училище. Поканиха ме да седна на канапето и ми предложиха чай. Хасиим беше здравеняк с фигура, която би му позволила да стои прав и при силна буря. Изглеждаше леко авторитарен, за разлика от съпругата си, Кнур, която излъчваше нежност. Главата й беше покрита с пастроцветен шал, носеше дълга синя пола и вълнен елек без ръкави. Къщата не беше голяма, но обстановката беше достатъчно радушна, за да се почувствам добре дошъл. Хасиим прочете весникарските статии и разказа на другите от семейството за моето приключение. Малкият ми фотоалбум обиколи помещението. Снимките отразяваха красивите ми срещи с всевъзможни хора, в Синай с Бедуини, в Сирия с семейството на Амджад, а също и паметната ми нощ о семейството в Чари. Приключенският дух завладя и учителите, които държаха да ме посрещнат като почетен гост. Въпросната вечер те приеха не просто един пътник без покрив, а посланник на страната на човешките права, културата, изисканата гастрономия и френската мода. Сънародник на Наполеон и Шарл Дегол. И Всичко това събрано в един единствен човек. Домакините ме поканиха да се настаня върху пухкавия килим в салона им, а не върху твърдия поднакласната стая. След като вечеряхме, Хасин видимо горд да ме представи на знатните си съселени, ме заведе в кафенето, където, както обикновено, няколко мъже се бяха разположили около централната печка. Хасин се залепи за картата с маршрута ми и изнесе урок по география на съселените си. На другата сутрин присъствието ми смути учениците в сини престилки и белия кички, които изпълниха двора. Но дебелият глас на директора набързо въведе ред. Напуснах сградата малко преди обяд, защото реших да заснема двата класа, които се обучаваха под погледа на закачения на стената портретната тюрк, а също и да направя традиционната групова снимка на стъпалата. Прогнозата за времето не беше обнадеждаваща. Напредвах примирено, със свита под качулката глава, мечтайки за подобри дни. Според предварително събраната информация се движех по правилния път. Или поне така си мислех докато прекосявах село Алидемирчи. Но липсата на каквото и да било обозначение ме потикна да продължа по асфалта и да не рискувам да кривна наляво в края на селото по отъпкан път, който не ми се стори привлекателен. След два часа асфалтът, към който така се бях привързал, отстъпи мястото си на кал. Дълга права ивица се простираше до безкрая. Започнах да се тревожа. Някакви овчари ме опътиха, като според тях правилният път бил диаметрално противоположен. За да се предпазят от студа и дъжда, мъжете бяха облечени с дебели вълнени палерини, с които приличаха на монголски войни. Но пък бяха сигурни в твърденията си. Ако съм упърствал да вървя с наведена глава в тази посока, след два или три дни ход съм щял да пристигна след голямо отклонение в Беликезир. Идеята щеше да бъде добра градът влизаше в маршрута ми, но с оговорката, че вече бях минал там преди два дни. Един от овчарите вероятно бе прочел разочарование по умореното ми лице и настоя да взема опакования му в найлон обяд, голям комът селски хляб с парче сирене. Не можех да откажа. Беше достатъчен, за да трансформира 20-километровото отклонение в прекрасен урок по дълба. Пътят и тайните му продължаваха да си играят с мен. Най-после излязох на правилния път. Надявах се, че тежкото изкачване няма да свърши с поредна, още по-дълго отбивка, която да ме отведе отново до Средиземноморския бряг. Поради сутрешното ми закъснение, успях да стигна до първото село едва в късния следобед след три часа изкачване. Махалата можеше спокойно да мине за призрачна, ако от комина на една от малкото къщи не се издигаше дим. Мястото не беше приветливо, но нямах друг избор. Предвид положените през този ден усилия, напредналия час и времето, което скоро отново щеше да се развали, не ме беше грижа дали пътят започва да се спуска или не. Не можех да продължа. Понякога настъпва момент, в който и тялото, и духът се съпротивляват. Чашата прелива. Край за деня. Предавам се. Не е човешко. Дали наистина старецът, който излезе от съседната къща да изведе козата си с нейното яре, не разбра нищо от това, което го попитах, или просто се направи ударен? Явно не беше свикнал да среща чужденци, а още по-малко някой странник да иска да спи в дома му. За мой късмет един по-млад мъж се изкачваше по пътя. Дали пък той нямаше да е по-услужлив? Вярно, че пространството беше малко, за да опа на палатката си. Но пък можеше да ми посочи друго място, където да преспя на сухо. Казваше се Негет. Записах си името му, защото можеше да ми послужи по-нататък. Той бутна една бариера и ме поведе към оградена от хръсталаци каштурка. Разбрах, че каза: Тук можеш да спиш, посочвайки ми заслон от 4 квадратни метра, опрян до основната сграда. Пространството не беше голямо. Но пък имаше предимството да ме скрива почти напълно от дъжда и да бъде достатъчно отдалечен от пътя. Не обичам да нахлувам без позволение в чужда собственост. Ако собственикът дойдеше, щях да му каже името на негет, което вероятно би го спокоило. Прострях дрехите си на въже, но те със сигурност нямаше да изсъхнат през нощта. Крайно време беше дъждът да вали. На другата сутрин пътят наистина се спусна в правилната посока. Ако въобще можеше да се говори за правилна посока, при положение, че наклонът принуждаваше петите ми да спират устрема на 40 кг ми товар, който беше все така труден за управление. Когато стигнах град Балия, дъждът се усили двойно и сигурно съм изглеждал като на страх ловчар, спускаш се от планинско пасище и гледаш тъпо. Светлините на града Приемът през следващите дни беше типично турски, те е фантастичен. Първо ме посрещна Алиф, пазач на водна станция, който ми предложи подслон и храна. После прекарах втората нощ в къща, която била заключена малко преди да дойда, но набързо отключена и почистена специално за мен. Чисти чершаф и флекопродънено легло, дървени съчки за централно разположената печка и обилно гощение, споделено със собственика на имота. Какъв щеше да е смисълът на моето пътуване без всички тези срещи, огрели пъти ми? Сигурно нямаше да има смисъл. Щеше да бъде едно обикновено преместване на тялото ми в пространството, нещо като да замахнеш с празни ръце в небитието. Беше невероятно, но трябваше да приема очевидното. Пътят, който бях задрасквал ден след ден, километър след километър на картата си, се готвеше да се потопи в дърданелите. В далечината се виждаше град Ченаккале. А още по-нататък, не смеех да повярвам, беше Европа. Европа, Одисей Леко поскърцвана от негова страна ми даде да разбера, че и той бе доволен. Впрочем, от известно време на сам не говореше, защото не можеше да го прави, но се опитваше все пак да комуникира. Този бряг бе ни през последните три месеца. Винаги съм се радвал да достигна до точно определено кътче земя. Сигурно бях успял да предам ентусиазма си и на Одисей. Но гледката на крайбрежието не беше приоритет за него. Исках или не, Одисей си оставаше Одисей. Ден след ден гумите му се напояваха с историята на страната. Бе попил всички легенди, които пътищата му нашепваха. Но какво ли си мислил за сейменника си, за когото толкова му бяха говорили? Дали Одисей е бил негов природнина или само легендарен герой от гръцката митология? Възможно е неговият предшественик да е предприял подобна Одисея. Възможно е също така да се отличавал с интелигентност и хитрост, построявайки монументалния кон, пълен с войници. Но какво ли си мислеше моят «Одисей», количката пацифист, за Троянската война? Мистерия, която се опитах да разгадая сам върху руините на древния град, открит на хълма Хисарлък. Одиси предпочета да ме изчака по-надалече и да запази идиличен спомен за предците си. Разбирах го. Археологическите разкопки бяха със сигурност от изключително значение за историята. Тъй. Като доказваха първия контакт между цивилизациите на Анадола и Средиземноморския свят. За много хора да се отклониш и да посетиш купищата камъни по обозначени пътеки си струва, но аз, честно казано, умирам от скука. Ако не трябваше да направя удоволствие на спътника си, просто щях да сетя през полето. Тези разкопки бяха много, ама много далече от великолепието на Петра или Мачо Пикчо. Встрани от пътя се издигаше голямата синя табела с надпис D210, която вероятно звучи успокоително за много хора, но не и за мен. Тя съобщаваше за влизането в община Ченак, с население 75-900 жители и надморска височина 2 метра. Вървях направо към Дарданелите, дълъг коридор между Егейско и Мраморно море. Исках да съзра морето. Исках да видя Европа. Крачките ми станаха по-големи. Краката ми сякаш олекнаха. А дали? А дали в края на тази дълга улица не беше? Да. Беше морето. Одисей искърца. Беше щастлив. Аз бях на седмото небе. Виждах я, точно срещу мен беше Европа. Колко ли крачки бях направил, за да стигна до тук? Колко ли дни и нощи на усилия и диво къмпинговане бях изминали? Колко ли килограма спагети и консерви сардини бях изял? Фериботата костира. Пристигаше от есабът малко градче, разположено на европейския бряг. Друг по-малък ферибот... Алинтерик осигуряваше връзката с намиращия се на юг Килит Бахир. Седнах в едно остъклено кафене с изглед към пролива. Навън духаше леден вятър. Сервитьорите, облечени в туники в цвят църско синьо, разнасяха чевърсто табли с по 15 на чаши с чай, още толкова лъжички и двойно повече бучки захар, и подвикваха чай-чай. Един азиатски чай с европейски изглед. Моля. Но погледната от тук, Европа изглеждаше доста сива. Рибарски корабчета се връщаха в пристанището и се подреждаха едно до друго, готови да посрещнат лошото време с келтски танц. Чайките също не искаха да пропуснат спектакъла и кръжаха над водата. Трябваше да премина пролива на следващия ден. Но все още нямаше да съм напуснал Турция. Оставаше ми да извървя дългия полуостров Галиполи. В 11 часа на следващия ден бях готов да отпътувам. За втори път се налагаше да прекъсна похода си, първия път беше с кораба, който ме заведе от египетския бряг до Акаба, в Йордания. Въпреки добрата ми физическа форма ми беше трудно да ходя по вода. Може би е трябвало да улекотя още душата си. Но пък през скромните 30 минути на пътуването щях да крача по палубата. Честа все пак щеше да бъде спасена. Опорития дъжд продължаваше да се сипе над последните коли, които се качваха на кораба. Закрепеният на палубата, Одиси хвърли последен поглед към азиатския континент, който оставаше зад гърба му. Фериботът вдигна котва сред звуци от търкаща се стомана. Довиждане, Азия! Благодаря за всички срещи! Благодаря за прекрасния прием! Оставях след себе си приятели... Които бях срещнал на път. Какво ли ще се случи с тези жени и мъже, които ме бяха дарили с прекрасни уроци по хуманност? Как ще се стече животът им? Дали някога ще ги видя отново? Не, Марианш, сърцето ми никога няма да свикне с непрестанните раздели. В този ден за мен се затвори една страница, за да се отвори нова страница от приключението ми. Втора част Няма път към мира. Мирът е пътят. Индира Ганди. Седем, моля нарисувай ми мира. Фериботата костира сред звуци на метал на западния турски бряг и сипа новия си товар в малкото крайбрежно градче Есабът, което очакваше с нетърпение ежедневния си оборот. Пешеходците, видимо свикнали с междуконтиненталното пътешествие, се бяха скупчили около парапета на нос на кораба, за да могат да слязат първи от него. Останалите пътници се отправиха към автобусите и колите си, затвориха внимателно вратите и напуснаха ферибота един по един. Всичко изглеждаше напълно синхронизирано, включително и вълните, кресъците на чайките, миризмата на корабните въжета и подвикванията на екипажа от единия до другия край на кораба. Азия беше останала зад нас. Съвсем скоро на борда се намираше едно единствено превозно средство-количката, наречена «Одисей» която чакаше спокойно да спрекипенето, за да се отправи свенливо към мостика, водещ към нови надежди. Останах последният пътник на борда. Винаги съм бил и последният в клас. От една страна бързах да сляза, но друга ми бе трудно да оставя зад себе си тази част от пътешествието ми, която бе приключила. Прераждах се. Очакваше ме промяна, но неизвестно каква. Трябваше да тръгна. След три секунди щях да съм в Европа. Лявата ми обувка, любов, бе първата, която стъпи на европейска земя. Надявах се да не е лош знак. И колкото и. Странно да ви звучи, в мига, в който и двата ми крака стъпиха на стария континент, се почувствах у дома. Може би самият континент има своя собствена памет и държеше да ми напомни, че съм едно от неговите деца. Одисей не очакваше, че преди да се отправи през полуостров Галиполи, ще прекарат две нощи сам, сгушен по стълбите на TJS Hustle, свръхтелище на австралийски туристи. Реших да се разделим за кратко, за да отскуча с автобус до Истанбул. Малка пауза разходка в града, за да отпразнувам стъпването си в Европа и да се откъсна за известно време от ходенето си. Трябваше да забравя, що е то да си впрегнат добитък, комуто непрекъснато се заповядва. Хайде, Ди! Направо! Но не се стряскайте. Бягството ми имаше все пак и две полезни мисии да поправя външния микрофон на видеокамерата и да изпратя последните си касети във Франция. Времето се оправи в мига, когато автобусът ме остави на същото място, от което ме бе взел два дни по-рано. Екскурзията ми се бе отразила благотворно. Да наблюдаваш как пътят бяга със скорост 100 км/ч, без да се интересуваш от особеностите на релефа, прехраната и посоката на вятъра, е странно за пътешественик, който трудно изминава повече от 7 километра на час. Технологична храброст, която трябва да се използва въздържано. Природно мързеливият по своята същност дух лесно свиква с комфорта и лекотата на придвижване. Но като стигне до целта си, какво би направил с печеленото време? Ех, Истанбул. Хареса ми да се лутам и с лабиринтите на сулковете, да кръстосвам оживените квартали, Напоени с мириса на големите европейски градове, да стъка на Босфора по Зале Слънце и да слея душата си с тази на опиянените до екстаз дървиши. Всичко ме радваше. Намерих желание микрофон в малък магазин, сгушен в подземна търговска галерия, недалеч от витрина с всевъзможни пистолети. Имаше оръжия за всеки вкус, от малък до голям калибър. Да ви го опакувам ли, или ще го вземете така? Минавайки по край сергията на някакъв антиквар, не можах да устоя на изкушението да разменя няколко нови лири срещу стара иракска банкнота с облика на Саддам Хасин и стара турска банкнота от 1 милион лири. Колко е хубаво да си милионер! Одисей намери отново свободата си. Що за недостоен спътник бях аз? Така ли трябваше да се отблагодаря на предания си слуга за добрата му служба и лоялност? Какво щях да правя без него? Сигурно щях да съм повзискателен по отношение на товара, който вероятно щеше да намалее два до три пъти. Но щях да се чувствам толкова гол. Без съмнение можех да се движа сам по банкета, да преодолявам препятствия, да катеря склонове с по-голяма лекота, да се надсмивам над парчетата стъкла и тръни по пътя, но нямаше да чувам зад гърба си изкърцането, което издаваше привързаността му към мен. Пък и аз много обичам моя Одисей. Като гледам интереса, който събужда, се, се радвам, че не съм единственият странник. Достатъчно е да го спра посещавано от хора място и веднага над него се надвесват няколко сирджии, опитващи се да разгадеят как се движи. Полуостров Галиполи се намира между Егейско море и пролива Дарданели – Тесен коридор, който в продължение на векове е бил ключът към столицата на Източна Европа. През Първата световна война Уинстън Чърчил и съюзниците му опитали да преминат пролива, за да стигнат до отуманската столица и източна Европа. Напразно! Районът, който в наши дни е превърнат в природен резерват, пази и до днес белезите от ужасния деветмесечен конфликт. Подобно на античните градове, бойните полета са превърнати в туристическа атракция, където туроператорите изсипват потоци туристи, жадни за съвременна история. На 25 април с празника на австралийско-новозеландската армия, 12 000. Британци, новозеландци и австралийци дебаркират, за да отдадат тържествена почет на някой член от семейството си, загинал в битка и погребан в някое от 31-то гробище на полуострова. Танкери се плъзгаха като дебели пори по масленото море, докато шумът на мотора на задъхан кораб пригласеше на морския бриз. Ако топовните зълпове все още отекват в историческите книги, то спокойствието на местността привлича днес прелетните птици. Природата е възвърнала властта си. Наблизо Штъркел флиртуваше с чапла. Не бяха от един и същи вид, но деляха обща територия, където пътищата им се бяха срещнали. Със сигурност човечеството има какво да научи от животните. Краят на турското ми пътешествие наближаваше. Магла обгръщаше полуострова, който на места се свиваше до 7-8 км широчина. Прясно асфалтираният път добавяше допълнителен слой асфалт към току-що безплатно поправените ми подметки. На табелата отляво пишеше Уелненesten, Гърция. Надясно беше Истанбул. Къде ли прекарах нощта на 7 срещу 8 април? Официално бях напуснал Турция на 7. Печатът в паспорта ми го доказваше. Но бях пристигнал на границата прекалено късно, и след като печатът беше положен, реших да прекарам все пак нощта от турската страна, близо до бензиностанция, вра противно на всичките ми очаквания, решението ми не предизвика никакви проблеми. Дори и голямото като мечка кучепазач не се възпротиви на натръпването ми. На другата сутрин. Последна проверка след което още стотина метра преди Турския военен пункт в подножието на граничната река. От другата страна беше Гърция. На пътя ми се изпречи граничар, който спря устрема ми за проверка на самоличността. Обади се на началника си, който седеше в сградата и на своя ред за паспорта ми, след което възкликна, не можете да преминете границата пеша. Е, това беше прекалено. Да не би да трябваше да се върна обратно в Египет и да заобиколя средиземно море, за да получа правото да стъке в Гърция? Впрочем предполагам, че старшината беше по-скоро очуден да види турист, който пътува пеша. Тъй като се съмнявах подобен казус да е залегнал в регламент, обясних на усърдния военен за мирния си поход и го попитах дали е разрешено да се преминава граница на две колела. Да, на две колела е възможно. Тогава му показах. Двете колела на Одисей. Честа на военния беше спасена, съгласи се, и ме пусна да мина по моста. След десетина метра настъпи ново оживление. От двете страни на моста изкочиха войници и отдадоха чест. Това вече ме впечатли. Такава почет. Но веднага разбрах, че раздвижването не е било заради мен. В края на моста, от гръцка страна, се сменяше караулът. Четиримата войници с бели полички, червени шапки и черни помпони на чорапите се опитваха да придадат параден вид на смяната на караула. Трудно е да не се стъпиш при подобно облекло. Гръцките митничари са готини. Документите на колата ме попита един от тях на приличен френски, с с пръст Одисей. Welcome to Greece. Този път нямаше съмнение. Както се виждаше на голямата синя табела в страни от пътя, вече се намирах в Европейския съюз. Без значение, че надписът на френски «Добре дошли в Гърция» имаше правописни грешки. Важно бе доброто намерение. Естествено, времето беше хубаво. Може да звучи идиотски, но не мога да си представя Гърция по друг начин, освен под красиво слънце. Цветът на небето беше същият като на националното им знаме. Краткото ми нашествие в зоната на Еврото щеше да ми позволи да изтегля малко пари, за да имам с какво да сменям валута. Четири дни ход щяха да са достатъчни, за да стигна до българската граница. Кратък преход между Турция, която остана зад мен, и България, следващата ми цел, очертаваща се вече на хоризонта. Подминах тесния път, който водеше към окапаното светлина село Пеплус, за да продължа направо към следващото, наречено Платос. Бищите в далечината камбани ме насочиха към огромната бяла фасада на черква, величествено издигнала се в центъра на селото. По улиците не се виждаше жива душа. Беше неделя източно-православният великден. Някои семейства вече празнуваха религиозния празник, а други все още се суетяха около печките в подготовката на голямата семейна трапеза. Когато службата свърши, поклонниците напуснаха черквата на Талази. Възрастни жени, облечени в черно, си с къщобели ризи и няколко деца, доволни, че най-после могат да поиграят на воля. Дълга процесия, начало с попа, прекоси пред под звуците на камбана и под сянката на голямо разпятие. Няколко лица спряха погледите си върху «Одисей», усмихнаха се. След което догониха кортежа. В село нас, също толкова призрачно като предходното, за пръв път чух човешки глас. Гласът дойде от съседна пицария, където ме поканиха да седна. Заведението на поли беше затворено през въпросния ден, но собственикът Джордж спонтанно ме покани да споделя трапезата със семейството му. Да живее Европа. Разговаряхме на няколко езика, сякаш бяха подправки, които Джордж слагаше на пиците си. Няколко разе на френски, кръкчат английски, щипка испански. Тестото се посипва с цялата тази сме, след което вместо с зехтин се полива с усмивка. И всичко се сливаше в общия човешки език езика, който блика от сърцето и не се нуждае от превод. Универсален език, отварящ бравите и на най-големите крепости, в които са затворени често цели национални и лингвистични идентичности. Въпреки това бях изправен пред ново препятствие. Гръцката азбука е като яроблифи, които трябваше да се опитам да разчитам и да забравя всички трудноосвоени през последните месеци уроци. Всичко започваше от начало. Ако исках да мога да казвам «Калимера», «Добър ден», «Адио», «Довиждане» и Евкаристополи, «Благодаря», то трябваше да науча произношението им. А трябваше и да си призная очевидното. Чуждите езици не са моята стихия. Имам нужда от многократни повторения, за да може блуждаещият ми дух да се съгласи да произнася, що го де правилно. Завиждам на полиглотите същински езикови таланти, които са в състояние да хванат всеки език в полет, да го складират в памета си и после да го възпроизведат по възможно най-естествения начин, сякаш го практикуват от детството си. За съжаление, аз не съм от планетата на тези на израза. Аз трябва да се боря с всички сили с думите, да опитвам многократно, да се запъвам над някоя непозната и енигматична буква или да се боря с някое специфично произношение, за да мога най-накрая да изломотя няколко думи, които само някой снисходителен местен ще се направи, че разбира. Откакто пътувам, започнах да се съчувствам на чужденците, които се сблъскват с родния ми език. Трудностите на френски язик сигурно им се струват също толкова неразбираеми. Колкото на мен китайските идеограми, арабските калиграфии и кирилицата. Само някой чужденец да изпусне едно С, произнасейки «поасон» – риба. Разсъяността му ще придаде веднага вкус на цианит, което може да бъде фатално, две-две без право на грешка. Но за сега и го ефивро България. Отивам в България. Накацалите по стълбовете щъркели вероятно нямаше да летят на север, изглеждаха напълно доволни от мястото и въобще не се притесняваха, че азбуката се беше сменила. При мен нещата бяха поразлични. Трябваше да използвам цялата си ловкост, за да успея да намеря паралелен маршрут, който да ме отведе към българския граничен пункт Ново село, намиращ се извън големите миграционни маршрути. Беше петък, 13 Щастлив или карашки ден, в зависимост от природната ни склонност към позитивни енергии или към поръженчесако състояние, граничещо с мазохизъм. За мен денят започна по-скоро добре. Не минах под стълб и не срещнах нито една черна котка. Времето беше хубаво и се готвех да пресека нова граница. Поредната. Да, но и не само това. Тази граница имаше специален привкус. За първи път, откакто бях тръгнал на похода си, ме очакваха. От месеци насам българските ми приятели бяха нетърпеливи до пристигна страната им. Съжалявам, приятели, но не се движа много бързо. Познавахме се от разменени писма, но все още не се бяхме виждали лично. Жана, мъжът и Радостин, наричан Радост, и дъщеря им Теодора, Теди, пристигнаха на мига, в който прекрачих границата. Пълен синхрон. С сина и Мартин, който учеше в София, щяхме да се срещнем по-късно. Колко е хубаво да бъдеш очакван и да започнеш българския си преход с топъл прием и среща с приятели. Семейството беше изминало дълъг път с кола от разположение на север град Сливен, за да стигне до малкия граничен пункт, на който се срещнахме. Жана и Теди ме придружиха през първите ми километри България. Две нови пешеходки в името на Мира. Радост управляваше пилотната кола Пежу Партнер, която беше взела назаем от президентката на туристическото дружество в сливен петя, с която щях да се срещна по-късно. Въпреки че от кръстовището, където приятелите ми щяха да ме оставят след 8 дни, меделяха само 4 малки километра, аз държах да измина разстоянието пеша. Без измами. Не е в мой стил. Когато стигнахме до кръстовището, да, Вакансията можеше да започне. Не исках да дразня «Одисей», но се наложи да го сгънем и поставим в багажника, а аз се разположих на задната. Седалка Посока Сливен Предстояха няколко дни почивка у приятелите ми, през които щях да открия нежността на тази наскоро приета в Европейския съюз страна. Сливен Събота, 14 април Датата за мен имаше особено значение, защото на този ден празнувах 6 месеца от началото на моя поход. Заслужаваше огромна торта с много крем, такава, каквато само Жана знае да прави. Хапнахме тортата семейно, в комплект, тъй като Мартин беше пристигнал с влак от София, за да отпразнува имения си ден. На здраве! Научих първите си български думи с чаша ръкия в ръка. Дали 40 градуса на сливовата ракия щяха да ми помогнат да освоявам полезно чужди езици? А може би това беше нов метод за възприемане на своенравната кирилица? Така или иначе не трябваше да прекалявам, защото графикът ми за следващите дни беше достоен за вип-персона. Жана, която се беше превърнала в моето българско пресаташе, беше работила за каузата от месеци насам. Като за начало среща с членовете на местното туристическо дружество, българка Сливен, чийто президент бе Красивата Петя. Станах почетен член на асоциацията, за което получих диплома. Последва пресконференция с участието на всички регионални медии в зала на туристическото дружество в града, разположен в подножието на връх българка. Набързо преминах от стадия на съвършено непознат в този на местна знаменитост и не трябваше да се сърди за няколкото дни почивка. Отиде в гараж, където през опитните ръце на Мартин, малък гений на велосипедната механика, премина технически преглед. Стягане на някоя или друга гайка, масло, където трябва и скърцанията на спътника ми, с които бях свикнал, веднага стихнаха. Графикът ми продължи с посещения в няколко училища, които очакваха появата ми. Училището за чужди езици, художествената гимназия в която Жана и Радост преподават, и най-вече училището, чието възпитаници се бяха включили в няколко седмици по-рано обявения на сайта ми конкурс за рисунка под наслов Моля те, нарисувай ми мира. Одиси пристигна аплодиран като герой в класната стая. Прием, достоен за вери импортант количка. Малко след това на коленете ми се издигна хълм от цветни рисунки. Мерси! Е, с тази дума поне нямах проблеми. Обувките ми, мир и любов също се възползваха от. Спирката, за да бъдат подшити от местен обуштър. Дърветата по красивата пешеходна улица в центъра на града бяха разцъфнали. Хубавото време очевидно се завръщаше. Полите на момичетата се скъсяваха обратно пропорционално на нарастването на деня. Всичко, което можеше да зарадва един пътешественик, бе на лице. След като прекарах няколко дни в града, имах чувството, че познавам поне половината от населението му. Пък и бързо свикнах с оседналия живот, тъй като не ми се налагаше да пъля котлуна си, за да си топля нищожната дажба. Така всичко е толкова полезно. Почти нормално. Трябваше само да на краката си под масата и да оставя сетивата си да се насладят на някои типично български ястия, шопска салата, салат от краставици, домати... Зелени чушки, лук, магданус, малко олио и оцет, а отгоре покрита с настъргано бяло сирене, таратор, студена супа и мусака, кайма, запечена във фурна с картофи и смълтлийце и кисело мляко. Жана държеше да кача килограми. Не се тревожи. И казах. Не съм слаб, а само във форма. Малък нюанс. Масните ми запаси около талията които поддържах готовност да покрият и най-малкия енергиен недостиг, се бяха стопили постепенно с всяка моя крачка. Няколкото дни почивка ми се отразиха добре. Тялото ми се възстанови от неудобствата на странстването, а душата ми от непрекъснатото дебнене на вечното утре. Трябваше само да се наслаждавам. Предстоящата нощ, най-подходящият маршрут, посоката на вятъра, капризите на времето, Рисковете на пътя в този момент нямаха никакво значение. Ако човек обича да се движи, това го знам съм сигурност, защото съм го изпитвал много пъти, то тялото му знае и как да се радва на саладостите на осъдналия живот. И вероятно точно тук, посредата между крайностите, се намира ключът на неговото съществуване. Да се движиш, за да изучаваш други пространства, да спираш, за да оценяваш живота и нежността, която той предлага, и след това да потегляш отново, на отолим откривател на нови хоризонти, а също и на нови състояния на духа, достойни да извисят блуждаещата душа. Но всяко хубаво нещо има своя край. Почивката ми свърши. С жана и радост отидохме до същото кръстовище, на 4 километра от гръцката граница, където преди 8 дни Одисей се качи на борда на Пежо. Разделихме се със сълзи в крайчеца на очите така както се разделят приятели. Но разделата беше временна, тъй като щяхме да се срещнем отново след няколко седмици, когато щях да пристигна София. България беше пред мен. Напуснах голямата централна пътна артерия, водеща към София, за да стъпя с бохемските си крака по междуселските пътища. Да избереш подобен маршрут е нещо, като да влезеш в театър през служебния вход, да откриеш страната на през сцената, която се представя на публиката, а зад колисите, зад декора. От там, откъдето сценичните работници дърпат изхабени въжета или настройват светлини и където някакви малки ръце полагат последен штрих върху костюмите. Място, където не бях очакван, което не бе особено красиво, но поне бе напълно истинско. И отново в мен се събуди бунтарят. Той обича да се подиграва с честните хора, които винаги търсят най-краткия и най-бързия път, с тези, които обещават рандеманни, продуктивност. Ехо им казах, все някога ще стигна до София. За никъде не бързам. Маршрутът ми никога не вървеше направо. Но пътят, по който тръгнах, пое буквално в обратна посока към Ивайлов град, Ниогоисток. При това ново начало на похода ми доброволно бях. Намалил времето, което предвиждах заходене, за да възвърна формата на тялото си, което бе отвикнало от упражнението. Дали още можех да стъпвам крак пред крак? Семейство Роми, седнали царствено на теглена от Конкаруца, която се влачеше по отсрещната страна на пътя, отговориха приятелски на поздрава ми и ми се усмихнаха. Старицата даже махна с ръка. Дали не искаше да ми каже, че ще се чувствам по-добре на велосипед? Осем дни покой. Едновременно и много, и малко. След спирката ми в Аман и няколкото дни, прекарани в Бейрут, това бе едва третата ми дълга пауза. Както предишните два пъти, и сега тялото ми с радост се раздвижи. Позадрямалите усещания се възвърнаха към живот. Наслаждавах се на шума на подметките ми по асфалта. Изпитвах радост от срещата. Първа махала и веднага възникна първият въпрос за правилната посока. Опитах се да изломотя на някаква баба няколко думи, които бях записал фонетично в тефтерчето си. Надясно? Наляво? Но това не помогна особено. Старата жена се приближи да прочете надписа на табелата, поставена странично на Одисей, след което вдигна поглед към мен. Пеша? Ме попита. А след това добави, дясно, посочвайки с ръка. Сигурно старицата, която вероятно ме взела за просяк и до днес си казва, естествено, че надясно. Срещу мен слънцето се спускаше над хоризонта, огрявайки лицето ми с нежна оранжева светлина. По опасания от разцъфнали люляци пуст, път нямаше никакво движение. Да ходя отново бе удоволствие за мен. Да намериш сред полето място за къмпингуване е като детска игра. Набързо кривнах по напречен път. Първа нощ на див къмпинг в България, далеч от света, насред горичка. Отново сам с малките ми играчки на странстващ кампингър. Но въпросната вечер, а и следващите 2 три дни, се радвах на нетрадиционно за мен изобилие от храна. Жана ми беше приготвила многобройни добре опаковани ястия, така както би направила за някои от децата си, ако отиват на лагер. Очевидно не искаше да загубя и теглото си, докато преминавам през страната и разполагах даже с малка бутилка българско вино, която радост бе мушнал в задния мисак, така че първите ми дни на ходене да продължат в празничен дух. Нищо чудно, че не можех да вървя по права линия. Вдигнах чаша за здравето на моите приятели. На другата. Сутрин минах през малко село и срещнах пазач на гъски. Мъжът който беше седнал върху купчина дърва, отговори с няколко думи на моето «Добър ден», което се бях научил да произнасям добре. Протегна ръката си към мен, но беше прекалено далече, така че ръцете ни не можаха да се срещнат. Трябваше да прекося тротуара и да се протегна, за да стисна ръката му. А той не помръдна и с сантиметър. Но когато ме хвана, не ме пусна. Когато по тези места хората хвана турист, те не го изпускат. Застанал вече близо до него, усетих, че сутрешното кафе сигурно бе прераснало в няколко чаши ракия. На здраве! Когато стигнах село Дъбовец, пущинак с няколко къщи, разпръснати около простиращия се все направо път, ми се стори, че видях парцелена кукла с човешки ръст, приличаща на старец, седнал на камък. Нещо като плашило сред селото. Това плашило ми се стори добре направено и понечив да се приближа. И точно в този момент манекенът се размърда. Главата на продавачката в бакалията наклонена черта бара, единствено средище на живот в селото, едва се показваше от тъздяха, върху който бе поставен голям бял кантар. Бакалията беше миниатюрна, на километри от всякакъв друг магазин, но очевидно тук идваше и силата и. Със сигурност клиентите нямаше къде да отида другаде. В ранния следобед нямаше много клиенти. Но магазинът очевидно продаваше на Вересия нещо, което голямата, живееща в околността ромска общност, вероятно оценяваше подобаващо. Магазинерката извади от полупрозрачна стъклена чаша сгънато на две картонче, добави към дългия списък сметката на клиентката си, сгъна картончето и го остави на същото място. Тук явно разходите за архив са сведени до минимум. Толкова ли нещастен съм изглеждал? Сигурно така си бе помислил шофьорът, който спря колата си рязко, насочи се към мен и ми предложи да подкрепи финансово пътешествието ми. Бръкна в джоба си и беше готов да ми даде сумата, която поискам. Колко? Мисля, че човекът искаше да си откупи няколко километра приключение, а може би и малко мечти? Да. Но мечтите не се купуват. Те се изживяват. Ами, не, благодаря. Много сте любезен, но няма нужда. Може би пък трябваше да приема, след като той толкова настояваше? Да сложа парите в джоба си, да ги покрия с на кърпа и да пие едно за негово здраве? Сигурен съм, че... Щеше да е доволен. Но подобно поведение е така объркващо, толкова необичайно, че човек се чувства глупаво. А не ми се случваше за първи път. Успокоявам се с мисълта, че може да намери човек в по-голяма нужда от мен. Като се започне с хората в края на селото, живеещи във временни бараки, построени от всевъзможни материали, точно до купчина дървени въглища, около които кучета не спираха да лаят. Седемстотинте хиляди роми в България... 10% от населението също са членове на Европейския съюз. Едно от предизвикателствата на държавата, а вече и на цяла Европа е да интегрира това мълцинство. Въпреки всевъзможните странни версии за происхода им, потомци на халдейци, египтяни, древни келски племена, инки или дориятстеки, общото становище на етнолозите е, че ромите, етимологично, човешки същества, са сборно население с корени в Индия. По подобие на унези, които днес наричаме недосегаеми, те явно се упражнявали в брахманска Индия нечисти занаяти като копачи на помийни ями, чистачи, касапи, не са влизали в никакви касти и, въпреки че за самата общност е било необходимо, не са имали право на уседналост. Днес тази общност живее уседнало, често при незавидни условия, или полуоседнало в зависимост от сезона. Като обединява всички породци на трудно интегриращите се мигриращи народи – неграмотност, социални проблеми, алкохолизъм. Царство на мързела и джебчиството, в което всеки се оправя кой както може. Изглежда, че металните канализационни решетки на Сливен се търгуват добре. И въпреки всичко нямах нищо против да преспя в някой катун. Някой ден, може би, щастието щеше да ми се усмихне, но със сигурност нямаше да е тази вечер. В късния следобед се спусках с добра крачка по лек наклон, когато в далечината вляво от мен съзрях тълпа хлапети да пълнят кофи с чешмяна вода. Част от тях бяха въседнали красиви черни и шарени коне без седла. Опитах се да продължа по пътя си незабелязано, със свита между раменете глава, за да спечеля някой и друг метър, но неизбежното се случи. Веднага, щом ме съзряха, в моята посока се втурна същинска фурия. За части от секундата се почувствах като в дивия запад нападение над Бледоликия. Имах усещането, че изпълнявам ролята на нападнат от индианци Дилижанс. С малката разлика, че зад мен не беше въоръжениец. Уинчестър Джон Уейн и най-вече. Пред мен нямаше коне. Бързо стигнаха до мен. Казах си, че не трябва да се оставя да ме блокират на този път сред нищото. Трябваше да преговарям, да забавлявам аудиторията, да следя групата. И най-вече трябваше да изглеждам възможно най-ведър и да говоря възможно най-убедително. МОПЕО ПАРИ Ме попита едно от хлапетата, един вид да ми изпробва, докато друго хлапе, черно като куминочистъч, се устреми към очилата ми. Съжалявам, момчета, но не плащам такса за преминаване, а очилата още ми трябват. Дечурлигата кръщяха и търчаха във всички посоки. Едни пипаха «Одисей като талисман», други искаха да ме преджубят. Приближих като на, все така обграден от групата, където трима или четирима възрастни наблюдаваха безучастно сцената в страни от пътя. Е, това поне беше добре. Надявах се, че ще се намесят и ще успокоят вълнението. Подадох им ръка, но разговорът, който се опитах да завържа, беше по-скоро разпит, смесен с инспекция на количката. Какво има в нея? Как финансирам пътешествието си? Нищо, което да ме подтикне да приема без страх поканата им да опъна палатката си до тях. Ех, ако поне първият ми контакт беше по-различен. Колко ли щях да съм щастлив да нощувам сред катон? Но за целта трябваше някой белокостарец все още мощен глас да стане, да ме посочи заедно с и с пръст и да се обърна авторитетно към общността, чуйте ме. Този мъж е вървял шест дълги месеца, за да дойде до нас. Тази вечер имаме честа да го посрещнем, защото и той е от хората, които пътуват. Щеше да ми е приятно също, ако патриархът беше добавил и няма да го обираме. Ови, при съотношение с тока един вечерта рискуваше да бъда прекалено мъчителна и под претекст, че времето напредва. Се извиних, че трябва да тръгвам, защото ме чака още път. И сбърза крачка напуснах на валицата. Спрях чак след километър, за да огледам багажа си, да си събера мислите и да проверя дали всичко бе добре закрепено. Но не останах сам задълго. Някакъв овчар се катереше по стръмна пътека и ме заговори. Но този път контекстът беше съвършено различен. Първо, самотникът не беше агресивен. А освен това беше овчар. И само с това вече беше спечелил уважението ми. С течение на годините пътешествия между мен и тези пазачи на вълнени се беше. Остановила много топла връзка. Всъщност аз почти се чувствах от същата порода. Дали случайно не съм бил овчар в някакъв мой предишен живот, поради което изпитвам такава симпатия при всяка подобна среща? И за пореден път овчарят се превърна в мой фаворит. Поради липса на цигари с удоволствие споделих с събрата си по сърце кумът хляб и последното ми парче сирене. Човекът не искаше повече. Беше доволен. Аз също. Знам какво харесвам овчарите, дълбоката им душевност, скрита под привидно жалко съществуване. Най-хубавите ми спомени от пътувания са отсподелени с тези смирени хора мигове. Освободени от материалните окови и от всяко препятствие, което би могло да попречи на еволюцията им. Може да се каже мъдрост на малките хора. Те са просто хора или просто чуващи повика на живота. Хора, които живеят на мига и отправят поглед към небето само за да следят облаците. Те настройват ежедневните си задачи и собствения си дъх според ритъма на природата, сливат се с нея, с голата си душа. Неподвижни като камъчета под обедното слънце. Без да подозира, всеки овчар е един гуру, един духовен учител. Понякога ми се струвало, че са като скъпоценни камъни, които блестят изпод дрипите до такава степен, че ги скриват с блясъка си. И се питам, как ли бих могъл да забравя тези същества, които отварят за мен и домовете, и сърцата си. Пътят се виеше около скална стена и се спускаше плавно към някаква недостижима и науловима точка, от която падаше стръмглаво надолу. Ако се покатерех по скалата или направех няколко крачки на изток, скоро щях да се озова отново в Гърция. Но внезапно, на изхода на един завой, бях поразен. Онзи вид визуална емоция, която кара зениците да се разширяват, а тялото да отскочи назад. Еха! Намирах се пред екран, върху който се прожектираше панорамен спектакъл, стигащ до хоризонта. Пред мен беше Холивуд. Велик спектакъл. От този тип представления, които майката природа обича да представя на хората, за да ги засити и направи по покорни. А може би и по-любящи? Наистина, как да не се влюбиш? В далечината, под светлината на залязващото слънце... Язовир и Вайлов град криволичаше сред буйна растителност, след което се растилаше, за да придобие изгледа на огромна река. Това място излъчваше такава величественост и такава. Мощ, че не можех да се реша да продължа пъти си. Въпросната вечер нямаше да галя нови парцели асфалт. Предадох се. Може би водата за спагетите нямаше да ми стигне. Пък и похеният ми матрък щеше да е дебел едва няколко сантиметра, но това нямаше значение. Стаята ми с Найлонов покрив щеше да предлага най-красивата гледка на света. И, повярвайте, това заличава спомена за всички положени през деня усилия. Седнах пред палатката си и се замислих за деня, в който може би ще открия мястото на планетата, където да се установя завинаги. Сигурно съществува такова място. Тогава ще си кажа. Това е моето място. Най-после пристигнах у дома. Сигурно тогава ще спра да се въртя в кръг около земята и да търся ежедневно място, където да прекарам нощта, свит на кълбо като някое диво животно. А след това, кой знае, може пък божественият интелект да има план, който да украси това място с една красива среща? Навлизане в Ивайлов град срещнах отново мъжа, който предния ден искаше да ми даде ризата си. Или поточно достатъчно пари, за да си купя нова. Много се зарадва да ме види отново, пък я също. В същия момент към нас се устреми кола, която спря рязко и цивилен полицай попита събеседника ми дали има проблем с мен. Не, естествено. Отговори той. Обясних на новодошлия, че търси място, където да хапна и да използвам интернет. Неизвестно защо, но същия този човек който допреди няма и десетина секунди беше превъзбуден, изведнъж видя в мен благородна мисия, която би могъл да изпълни, а защо не и нещо като покаяние. Направи ми знак да го последвам. Да водиш пешеходът за мир към основното му ястие е сигурно по-приятно, отколкото да преследваш тълпа нелегални. Но мигът на спокойствие беше кратък. Едва бяхме тръгнали, когато кола, Движеща се в противоположна посока, внезапно на биспирачки, направи обратен завой и спря с свистящи гуми точно пред мен, препречвайки ми всякакво движение. Хей, да не би туристите да са нежелани в района? Двама полицаи в черни униформи ми поискаха документите. Идиоти! Първо, знайте, че никой не ми иска така документите. А освен това, в полицейската школа не са ли ви учили на обноски? Първо се казва «Добър ден», а едва след това се удря. Но аз не протестирах. Подсмихнах се, като лукаво удължих сцената, наблюдавайки как другият сподвижник, който беше спрял малко по-нататък, обръща на своя ред колата, за да обясни на колегите си, че ситуацията е под контрол. Ще мога ли, господа, най-после да стигна до няколя маса? Бях направил отклонение от 4 километра с надеждата да хапна. Отиване връщане щеше да представлява цели 8 км извън маршрута ми. Час и половина ход под обедно слънце. И всичко това, за да ме посрещнете по този начин. Време бе да се заредя с енергия. Пристигнах в града, предвождан от първата кола, която караше бавно на няколко метра пред мен. Надявах се само мястото, към което ме водеха, да ми осигури чиния и бленувания компютър. Няколко клиенти бяха насядали на терасата на заведение, а сред тях видях и стари мои познайници, двамата полицаи, които преди няколко минути се бяха опитали да ме проверят, както и ангелът ми пазител човекът, който вече не ме изпускаше от поглед и държеше на всяка цена да финансира пътуването ми. Гладен като вълк, най-после седнах на маса, а от колоните се лееше Джолю такси на Ванеса паради. Още малко ищях да иземчинията. Менюто и накрая сервиторката за десерт. Моят ангел-хранител този път не се съобрази с отказа ми. Е, добре. След като искаш да ми платиш сметката, приемам. Мерси. Господ щете. те. Възнагради. През следващите седмици ми предстоеше дълъг преход през планината Родопи, родното място на Орфей Онзи, полубок певец и музикант с лира. Същият, който е придружил Язун и аргонавтите в тяхното търсене на златното руно. Тракийският бог е сътворил добре родопите. Замесила земята така, че да изпъкнат няколко върха и туктаме дълбоки каньони. Изкопала пещери, след което е покрил пейзажа с борове и обширни ливади. Траките, една от най-древните антични цивилизации, са се установили около 2000-та година пъръха на територията на днешна България, преди да продължат към Анадола и Гърция в търсене на нови земи. Според Херодот, ако отделните племена са се били обединили, те се щели да се превърнат в най-мощната нация на земята. Моите стъпки обаче оставяха мирни следи от деформираните ми и странично разпорени подметки. Установих, че да опипваш с крак земята на древногръцката цивилизация по никакъв начин не те дарява с тяло на полон. След 6 месеца път стана ясно, аз съм кривокрък. Доказано! Явно теглото на тялото ми обича да отива навън. Краката ми пък предпочита да се плъзгат по бувките ми, вместо да се стараят да стоят, правих маратонките, готови да атакуват асфалта като храбри малки войни. Трябваше да въведе ред. Хей, вие, пръстите! Подредете се по височина, в редица след палеца. Малкият влез в струя. Мислиш че не те виждам ли? Днес, момчета, ви чака тежък ден. 54 и крачки. Не искам никакви зненади. Раз-два, раз-два, раз-два. Някаква крава прекуси набрежно пътя, след като премина през една по-скоро привидна, отколкото ефикасна бариера, и отиде да пасе треван от срещната ливада. Винаги е повкусно при съседа. Чувствах се в добра форма. Откакто зимата беше отминала, дължината на крачките ми нарастваше всеки изминал ден. Ежедневното ми усилие варираше между 7 и 8 часа ход, прекъсван от множество паузи поради естеството на релефа, времето, вятъра, изгледа на някой красив камък или дънер на припек. Закачливите духове на природата сякаш ми нашепваха. Хайде, сядай! Почини си! Виж този стол до пътя. А тази красива гледка? И аз криввах. Отдавах се за пореден път на изкушението и прекъсвах монотонните усилия и ужасния им ритъм. Казвах си, ще вървя до покъсно вечерта. И при всяка спирка се повтаряше едини. Същи ритуал. Ръцете ми се свиваха около чаша димящо кафе, преди да погълна няколко от обичайните си калории. Хвърлях поглед върху пътната карта, за да се осведоня относно предстоящата програма, и с маркер отбелязвах извървения вече път, като поставях кръстче на мястото, на което бях прекарал предишната нощ. Но никога не маркирах предстоящия маршрут. Странно, нали? Обикновено вписвах и по няколко реда в тефтерчето си. Ако забравях, рискувах да пропусна някоя трудно възстановима в последствие история. Приятно упражнение, което понякога се превръщаше в досадно, когато изтощеното ми тяло не търсеше друго, освен да се излегне и да забрави за всичко. Попълвах вече втори том. Обичам от време на време да прелиствам старите си писания, да разгръщам страници и да се зачитам в истории, описани на дълго и на широко. Прочетох, българите могат да направят големи економии, ако спрат да боядисват прави линии по пътищата си. За какво въобще служат тези линии? Вчера видях две лади, залепени една за друга, като сямски близначки. Едната се движеше, пренасяйки на покрива си близначката си. Българска особеност в ресторантите питат клиента колко фили и хляб иска. Какво знам аз? Срещнах четири матурски лекари, връщащи се от Конгрес в София. Подариха ми котия с луком. Докато си почивах, Пръстите на краката ми се радваха да дишат, така както биха се радвали 20 малки каторжници, жадни за светлина, на които е било разрешено да напуснат трюма на галерата, за да изпълнят дробовете си с морски бриз. Е, поне това им дължах. Все пак не бяха в каторга. Пък и силно се съмнявам, че каторжниците са имали право като тях на някаква почивка. Ако наблизо имаше чешма, пълнех по една или две бутилки с вода. Поставих ги в задната част на «Одисей», така че допълнителният товар да не пада върху и без това крехките ми рамене. Една от главните ми задачи бе добре да преценявам състоянието на запасите си. Ако забравях да се запася, рискувах да попадна в съдбоносен недостиг на калории край пътя, далеч от всякаква жива душа. И така, да видим. За обяд имах хляб, малко конфитюр и за десерт българско кисело мляко което бе започнало силно да се затопля на дъното на огряната от слънцето чанта. Град Кърджели е разположен на кръстопът, откъдето минава пътя за стара. Загора на север Спрях за вестник в центъра на града, тъй като очаквах статията за мен от един журналист, който бях срещнал предния ден. Пред будката се запознах с пенсионирания полицай Николай. Поговорихме малко, след което той ме покани сърдечно да обядвам в дома му. Жена ми ще бъде очарована, ми сподели той на английски. Тя говори френски. Съгласих се на драго сърце. И така след няколко минути се озовах в апартамента на домакините ми, разположен около вкусна трапеза, а след това седнал в хола, разглеждайки снимките на емигриралия им в Черлстън, САЩ, СИН, сяка се познавахме от години. Тръгнах си с чорапи, обкантени с българския трибаграник. Благодаря ви за прекрасния прием. Наизлизана от града пътят си изкачваше стремглаво, за да стигне до Ардино, където пазарът процъфтява. Възползвах се, за да мина през едно интернет-кафене и да захраня блога си с нови снимки и коментари. Не беше трудно да намеря такова, трябваше само да кажа магическата дума, интернет и веднага някоя ръка се вдигаше и сочеше посоката. Град Смолен е разположен в централните Родопи, а дължината му от 10 км ми се стори безкрайна. Поне да си струваше. Но градът, който е изграден в подножието на ски корортите пампорово и чепеларе, съвсем не беше на нивото на красивите планински пейзажи, които го заобикалят. На няколко крачки по-нататък, късналото на брега на река широко лъжка село широка лъка, излъчваше по-голям чар. Типично родопско село с три красиви извити моста. Даже някак прекалено, типично за мен. като от пощенска картичка от който лъха доза «Капан за туристи». С десетки къщи от 19 век, реставрирани в националния стил. Всичко е направено, за да настанява, изхрамва и продава на забързаните организирани туристи нещо мейтин България, подправено с няколко ноти музика и фолклорни танци. Не толкова фотогенични изглеждаха торбите с буклуци, на които попаднах малко по-далече, висящи от храстите като тибетски молитвени знамена и поклащани от вятъра. Молитва, отправена не от хората към небесните божества, а от майката земя към човешката раса. Милост, деца мой, омолява тя, не ме жертвайте в името на вашето безразсъдство. Помислете за децата си. Почитайте ме. От много дни насам блождещата ми мисъл бе насочена към. Физическа болка. Болеше ме силно зъб като можех да забравя за болката само временно средовен прием на аналгетик. Не можех обаче да се другирам до безкрай. Няколко дни порано бях споделил проблема с приятелката ми Жана, което беше достатъчно тя да прообърне небето и земята и да намери координатите на добър заболекар. Мястото бе Гоца Делчев, важен град в подножието на планината Пирин, на само четири дни ход пред мен. Приятелка на Жана притежавала там ресторант, а племенницата на приятелката и щеше да ми служи за гид. И така ми зъп за болезнения ми зъб се заформи верига на солидарност. Блага, младата племенничка, ме заведе при въпросния хирург, наскоро установил се в района. Но въпреки видимото му желание, младият заболекар не можа да открие източника на болката ми и ми спрати да си направя рентгенова снимка. Рентгеновият кабинет се намираше в апартамент в центъра на града. Качихме се по едни стълби, после слезохме малко надолу, за да се озовем пред врата, която по нищо не се различаваше от останалите. Вътре една мургава и любезна жена, облечена в бяла престилка, ми посочи стол, разположен в центъра на съвършено празното съседно помещение. Мястото не беше от най-ведрите, но аз се подчиних. Помещението бе от тези, в които човек си представя как отекват виковени и стезавани. Електрически стол. Не очаквах точно такъв декор за отпразнуване на ден номер 200 от похода ми. Както и предполагах, жената беше любезна, само докато не ме излъже да седна. Веднъж в ръцете й, свит на стола за мъчения, младата жена спря да се усмихва. Не свалях поглед от черните й очи, опитвайки се да разгадая дяволската машинация, която очевидно кроеше срещу мен. Но тя ми обърна гръб и отида да настройва някакви апарати в другия край на помещението. Знаех си, че не е добронамерена. След това се обърна, приближи се и малови в дебела черна жилетка, стил бронежилетка. Исках да й кажа, че става дума за зъб, а не за бели дробове, но тя не се вълнуваше от моите тревоги. Мисля, че само искаше да ме накара да страдам. Явно много хора бяха минали през и всевъзможни, любезни, които са се оказали по-неотстъпчиви, отколкото се изглеждали, както и външно твърди, но вътрешно смутени. Беше матирала всякакви хора, независимо дали млади и арогантни, или възрастни. Един пътуващ. Пеше-странник нямаше да й се опане. Застана пред мен и власнически отвори голямата си уста, сякаш искаше да ми изяде. А! -а! Направи тя. Така, че да ме накара да се присъединя към песента и отстъпих пред силата и на убеждаване. И точно в този момент вкара в устата ми някакъв пластмасов инструмент и го забоде до болезнената ми челюст, още преди да съм имал време да формулирам и най-малък протест. Веднага след това придърпа голямата си машина за изтезание и я разположи до забами. Не мърдайте! Нареди! При подобни обстоятелства всеки човек разбира български. Беше ли настъпил часът ми? Все си мислех, че имам право на последно желание. Моментът на самота стана още по-тягостен, когато мъчителката ми излезе от стаята, за да задейства машината си отвън. Казах си, че няколко от клетките ми ще паднат неизбежна жертва на атомна атака. Така и стана. След като ядреният шок отмина, жената се върна. Извади щипка нещото от устата ми, след което потопи филма в реактивна вана. За пореден път бе получила каквото искаше. Когато се върнах в заболекарския кабинет с толкова платената ми рентгенова снимка, се оказа, че заболекарят отново не може да разреши проблема. Да не искате да кажете, че съм се облачил така на празно? Предписа ми пет дни антибиотик и да наблюдавам развитието. Ако не съм имал подобрение... Трябвало да предвидя ново посещение при изтръгвачна забив София. Път 19 минава между река Места от север и все още заснежените върхове на пирин, които се извисяват на хоризонта от юг, простирайки се чак до близката гръцка граница. 1100 растения, 102 птици и 42 бозайника са защитените днес видове в националния парк, вписан през 1983 г. в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Бих се абонирал за толкова добри пътни условия. Ако приятелят ми Радост беше тук, можеше да произнесе с красивия си славянски акцент един от френските изрази, които бе научил на изуст Ели Солайл Белли. Слънцето блести. И щеше да е казано на място. Но беше събота сутрин и точно в този ден, за Радост на цялото си семейство, майстор готвач Радост сигурно въртеше палачинки в тигана. Такъв беше ритуалът. Треньорът по тенис на маса нямаше проблеми с това. София приближаваше. Вече можех да си позволя малко поточни предвиждания, кога ще пристигна. Продължавах да. Вървя напред, защото май това бе най-подходящият начин да напредваш. Продължавах да съм щастлив, че мога да поздравя някое ново кътче на планетата. Посрещах доброто и лошото с съднакво примирение. Оставях се вятъра да мегали, слънцето да ме топли, хранех иллюзиите си и бях щастлив, че живея. След 9 или 10 дни, при условие, че трекиските богове не сипеха небето върху главата ми, трябваше да вляза в българската столица. В разпръснатата светлина точно след зале слънце само няколко далечни светлинки, блещукащи светулки и разцепваха мрака, който се беше спуснал като плащ в края на деня. Не ми беше трудно да намеря подходящо място. Задостановя да самотния си лагер. Гът спад, както казват англичаните. Заслугата не бе моя, просто България е изключително подходяща за диво кампинговане, трябваше само да подуша точния разклон или каменист път, който се стеснява достатъчно, така че по него да не се движат коли. Не се поколебах да се отдалече на стотина метра, след седем или 8 часа ход нямаше да издръбнявам. Когато стигнах на подобаващо разстояние, свалих, одисе и огледах околността като ловно куче, изритах с крак няколко заострени камъка и някакъв клон и възкликнах пред равно и закътано местенце, тук. Намерих няколко разпръснати камъка, които поставих пред палатката, подреждайки ги в кръг около огъня, който бях решил да си наклада. Мястото беше достатъчно открито, а условията съвсем безопасни, така че да подхранят идеята ми. Няколко съчки и шишарки, отгоре няколко счупени на две клонки и пукането на разпалващия се в краката ми огън веднага придаде много по гордо осанка на лагера ми. Седях дълго пред огъня, неподвижен, преди плъмъкът да озари душата ми, да отнесе към блещукащите звезди и да прикове погледа ми към една от тях. Не знам дали мястото беше причина за душевното ми състояние, но имах чувството, че този момент на щастие се дължеше на изострената чувствителност на вибрационното ми поле което само уединението и дългото скитане бяха в състояние да ми осигурят. По подобие на отшелниците в пустинята, сигурно човек трябва да премине през определени изпитания, да впрегне физическите си сили до степен, че почти да ги изцеди, да приеме, че живее собствената си история, да вникне в истинската си същност, да прочете собствената си легенда, за да може духовното да съзре друга реалност. И тялото... И душата ми бяха понесени едновременно към неподозирано вибрационно поле, чиято енергия ме обгърна със спокойствие, което ми се стори познато. Дали все още бях тук или в някое друго измерение? И все пак имах чувството, че съм на мястото си. Някъде сред най-интимните и най-тайните вибрации на съзнанието ми, сред атомите ми. В някакво пространство, където бях в съвършена хармония с енергия, която му обгръщаше. Гърлото ми се беше свило, както всеки път, когато собственото ми аз оставяше истинската ми същност да процъфти. Тази същност, която се отрича от външния свят, за да се вслуша във вътрешния глас, искащ да ми говори. Имах чувството, че всичките ми колебания са намерили своя отговор. Всичко беше съвършено бистро. Дори и краткият отрязък от време и пространство, който се наричаше мой живот. Нещо или някой ме водеше към. Същността. Не се намирах в точно определена част от света, а бях едновременно навсякъде. Бях едновременно и огънят, и дърветата, и ливадите, които му обкръжаваха. Времето не съществуваше. Всичко беше очевидно. Човешко същество в един иллюзорен свят. Някаква енергия ми разказваше за великолепието на любовта. За красотата на мира, за преходността на този феноменален свят, призван да се върне доброволно или насила към своя първоисточник. И като след много дълго пътуване се озувах пред огъня си, подобно нападнал с парашютна сцена, върху която краката ми имаха още малко да повървят. Душата ми бе пречистена. Чувствах се добре. Зад мен остана град Банско с напълно безразборно построените си сгради, ненаситно изяли действената природа и загрузяващи ден след ден красивото малко градче в покрайнините на природен парк Пирин. Някога градът е бил основан върху старо селище и е представлявал търговско средище, идеално разположено между Егейско море и река Дунав. Днес шумният маркетинг на недвижими имоти е засенчил славата на прословутите школи по иконопис и дърворезба. След като Черномурското крайбрежие е било бетонирано без оглед на природата, инвестициите с повече или по-малко съмнителен характер са се насочили към новото Алдорадо, което привлича в планината жителите на близко от стоящата столица на България. По пътя, който трябваше да му отведе до София, се намираше Ерилският манастир едно от местата, които нито един турист не трябва да пропусне. Нямаше значение че трябваше да извървя 30 допълнителни километра и да се издигна на няколко километра височина, така че езикът ми да увисне 10 см. Най-големият български манастир е Малко Бижу, скрито в тясна долина в горски масив на Рила планина, на 119 км от София. И като всяко съкровище той заслужава славата си. Не можете да си представите какво стълпотворение предизвиква тази обител не само от чуждестранни туристи, но и от българи. Свети Иван Рилски, основателят на манастира през 927 година, сигурно се върти в гроба си. Надали някога през живота си този свят човек е подозирал подобна върволица от туристи. Автобусите на туроператорите са подредени в редици на паркинга пред хода на крепостта, която днес е превзета от Орди Фуджикулор. Туристи. Това е цената на славата. Преди да бъде признат като част от световното наследство на ЮНЕСКО през 1983 г. манастирът е изживял своите трагедии. Бил е преместван, разграбван, опожаряван, но успял да съхрани жива културата и религията на българите въпреки вражеските нашествия. В това отношение източно-православният манастир си прилича с манастира Света Катерина святото място в Синай, което напуснах няколко месеца по-рано. Като всеки ден, към 10 часа, централният двор бива залято от пастроцветни ризи, очила, каските с козирки и надписи Нью Йорк, както и от Бермуди, под които се показват бледи и слаби прасци. Някой от тях носят дори клеймо, происход Франция от онзи тип петли, които се чуват да пеят отдалече и които се отличават с рогантността си. Поставих Одисей във входното предверие и застанах страни, мълчаливо надавайки дискретно уху към коментарите на потока посетители относно моя спътник. Все пак националността ми не беше очевидна. Но сех знамената на 14 различни страни, надписът беше на български, а страничният надпис уточняваше на английски – «Walk for peace 1 year 8000 км». Можех да бъда който и да било европеец. Опа! седна единствена разлика. Бях написал адреса на сайта си и веднага бях разконспириран. Но! Вие сте французин? Ами, да! Тръгнах по край стените към бюрото за настаняване на посетители. Монах с голям железен ключ дойде да отвори тежката врата. И като добър поклонник поисках най-ефтината стая. Монахът записа името и националността ми в голям регистър и след като платих 20 лева, 10 евро, ми подаде ключ за Килия номер 28. Явно отдавна мунасите са забравили да прилетяват безплатно минаващи странници, било той тръгнали от друго свято място, намиращо се на хиляди километри разстояние. Моята Килия разполагаше с три железни легла, маса и прозорец с изглед към паркинга. Повече от необходимото. Душа щеше да остане за някой следващ път. Средата на двора се издига църквата Рождество Богородично. Великолепна. Фойерверк от светове. Фасадата и арките са покрити с впечатляващи фрески. Ангели и демони, светци и грешници са си дали среща, за да иллюстрират богато битката между доброто и злото. Накрая, в късния следобед, тежката врата от вековно дърво хлопна хлопнас. Приглушен звук зад потока от хора. Павираният двор възвърна най-после спокойствието си, но само до следващото отваряне на портите на другата сутрин. Няколко облечени в черно силуета се отправиха тихо за молитва. Някаква ръка погали извития гръб на бяла котка, която измялка на излизана от бърлугата си. Без съмнение всеки пътешественик, дошъл да е медитира, би намерил тук необходимия му покой, така че да възвърне спокойствието от понякога прекалено развълнуваното си ежедневие. За кратко би оставил социалната си маскировка в дрешника, за да открие истинската си същност. Просто няма да носи повече етикети. Няма да бъде нито господин, нито госпожа. Без залъгълки. Без узурпиране. Без роли, за да стигнеш до признанието и любовта на себеподобните. Но отвикнал да бъде лишен от черупката си, ще му е трудно. Света на Материалното трябва да си – някой, света на – духовното трябва да си – никой. Да забравиш собственото си – аз и да намериш мястото си сред единството на сътворението. Да се слееш с универсалното – аз. Монасите са изследователи на дълбините на душата, когато типично по човешки духът се бунтува с последни сили, но те са също и големи авантюристи, устремени към свободата. От чердака на първия етаж наблюдавах заснежените планински върхове на Рила планина, които криеха зад хоризонта част от тайните си. След три дни подметките ми щяха да стъкят върху асфалта на българската столица. Вече нямах търпение. Пък и ме очакваха. Мартин, с когото се бях запознал в Сливен, щеше да ме посрещне на входа на града и да влезе в ролята на мой екскурзовод. Останалата част от семейството му също трябваше да се придвижи с влак до София, за да изживеем заедно голямото събитие, което предстоеше. Моето пресаташе, многоликата Жана, беше намерила очевидно добри аргументи, за да заинтригува първата част на национална телевизия BTV с невероятното ми приключение. Всичко бе оговорено от няколко седмици. При пристигането ми щях да взема участие в много популярното развлекателно предаване, наречено Шоуто на слави, култово предаване, гледано в цялата страна. И не трябваше да се бавя. Въпросната сутрин бях приятно изненадан да попадна на статия от няколко страници за абът Пьер, сгънати на четири от добронамерена ръка и... Пъхнати скотия от витаминса. Не знам кой, а скорбиновата киселина или абатът от емблематичния легион ми даде повече сила, но думите на светия човек ми изпълниха с енергия. Продължил пътя си из високите нива, сигурен съм, че абатът седи и днес върху някой облак, наблюдава с разбиране страданията на братята си и размахва пръчка, вместо да протестира. Сигурно още нашепва на ангелите, но това не е възможно, не е възможно. Две от знамената ми изчезнаха. Първо падна големият ливански кедър, последван от знамето на Сирия. Къде ли бяха отишли? Трябваше да ги подменя при първа възможност. Липсата им даваше повече пространство на останалите, доста износени от поривите на вятъра. От началото на пътуването ми почти не беше минал ден, без някой да ме помоли да изредя списъка на страните. Всички искаха собственото им национално знаме да бъде най-високо на мачтата ми. При подобен шовинизъм използвах винаги една и съща реплика, която действаше безотказно, а аз, какво да кажа? Моята собствена страна е предпоследна. На пътната си карта отбелязах цели 5 нови сантиметра. Незначителен скок на бълха, но ако се вземе предвид мащабът 1 наклонена черта 540000, това означава 30 на километра, изминати за един ден. Часът бе 20,30. Спусках се по път към село Клисура, където възнамерявах да пренощувам. Часът беше достатъчно напреднал, така че да не продължа да упорствам. Пътюм попаднах на парчета лъшит, което взех с идеята да си направя ако не маса, то поне табла за хранене. Звучи идиотски, но този необичаен елемент, прибавен към свеща, която огряваше лагера ми и малкото радио Made in China, което си бях купил няколко дни порано, веднага придадоха на вечерта празнична атмосфера. През нощта към празненството се присъедини и дъждът. В началото посвенливо, потропвайки плахо на вратата, след което смело и нахално. Направих се глух до сутринта, докато не отворих вратата на натрапника. Още беше там. При това е решен повече от всякога да усложни началото на дени ми. Седнах на прага на предверието на палатката и опипах с крак мократа трева под навеса, заслушен фароста на пороя, който си сипваше върху крехкия ми най-лунов заслон. Повдигнах ципа и подадох глава навън с надеждата да съзра някакво просветление. Не исках много, само малко надежда, късче синьо. Небе, към което да закача остатъка си от оптимизъм. Но сивият хоризонт беше изцяло покрит с облаци. Природата, която традиционно е весела сутрин, този път беше тъжна. В близкото поточа се носеше кална вода. Погледнах отново часовника си. Наблюдавайки едновременно и водата, която клокочеше на котлона. Отделещата се топлина изкласкваше в известна степен влагата и студа, които се процеждаха през всички отвори. Реших да прегледам провизиите си. Не бяха останали много. Попих с гъба водата в палатката, която вече не бе достатъчно непромокаема. С дъждили ли под синьо небе трябваше да тръгвам, без да се бавя. Сетих се за Мартин. С когото трябваше да се срещна на следващия ден в предградията на столицата? Оговорката бе да ме пресрещне с колело и да ме проводи до центъра. Не исках дъждът да попречи на срещата ни. Докато изпия второто си кафе, валежат по намаля. Де ли да не тръгвам? Не знаех. И точно в този момент по радиото прозвуча песента «Шатай стея Оршатай го»? Да тръгвам или да оставам? Странно, но и аз имах същия проблем. Вместо отговор вятърът дувя към мен пореден, още помрачен от останалите облак. Разбрах посланието му, трето кафе. В този момент благославях изобретателите на палатката. Една малка нейлонова палатка може да изглежда нищожна, но тя все пак осигуряваше оцеляването ми. При следващото затишие ще тръгна, обещавам. На другата сутрин в чест на последния ми ден ход, преди да стигна до столицата, дъждът спря да ме притеснява. Знаех, че след последните дни на диво кампингуване ми предстоеше покрив над главата. Докато прескачах с голяма крачка локва с вода, придържайки с едната си ръка количката, а с другата новия си ярко жълт забелязах, че срещу мен се задава някакъв мъж, изкачващ склона в отсрещната лента. Дали му се бях сторил като видение? Така или иначе той прекуси шосето и тръгна право към мен. Спря се и няколко пъти премигна с очи. Не знаех какво да мисля. Дали беше местен обичай или метод за гонене на зли духове? Не, очевидно мъжът не искаше да ме прокълне. Само ми каза възрастта си. Ами, добре. Но, нали се сещате, че това не ме интересуваше особено? Въпреки всичко човекът изглеждаше горд от себе си. За да не остана по-назад, написах и аз с палец върху дланта си моята възраст. Представянето ми сигурно го бе. Впечатлило, защото се прекръсти няколко пъти пред лицето ми, така както би го направил и пред разпятието, после се прекръсти и пред Одисей и си тръгна по пътя. След един завой съзрях кът на колелото си Мартин, който беше дошъл на време на оговорената среща. След 28-дневен поход из Родопа планина, почти цял лунен цикъл достигнах София, най-високо разположената европейска столица, на 545 метра надморска височина, в подножието на планината Витуша. И разполагах с добър екскурзовод. Мартин, който беше последна година студент в Художествената академия в София, познаваше като дланта си столицата с 1,25 милиона население. За него беше като детска игра да намери пътя към центъра през обходни маршрути, толкова бе свикнал да кръстосва града с велосипед. Очакваха ме няколко дни почивка, които щяха да ми се отразят добре. Пък и времето, което се разваляше, всъщност работеше в моя полза. Щях да си почина и да забравя заходенето и дивото кампинговане, да обикалям търговските улици, да се срещам с хора, да си пия кафето на терасата на някое кафене и да се опивам от околния въздух. Щях да се потопя в атмосферата на тази нова европейска столица, докато не забравя, че съм само временно преминаващ пътник. Накратко, нещо като възвръщане към нормалните неща, леко потапяне в анонимността на тълпата. Пристигнахме в хостел «София» на две крачки от централната търговска улица, Витушка. Не го бъркайте се «Гранд Хотел София» – кула от гранит и стъкло, най-новия звезден хотел на столицата. В хостел София няма пиколо. Нямаше кой да ми качи багажа по тъмните спираловидни стълби, водещи към стаите за настаняване на втория етаж на стара сграда с улющена мазилка. От разположение на партера китайски ресторант се издигаха всевъзможни кухненски изпарения. Още преди да съм бутнал вратата с крак, веднага надуших атмосфера на пътешествие. И обиколката на земното кълбо продължи и вътре. Обичам подобни места поради две простички причини. Първо, цената е без конкуренция, 20 лева нощувката, и второ, поради космополитната клиентела. Всички кътчета на Земята, или почти всички, бяха представени. Всеки е дошъл със своята си бохче на раменете, със собствената си история и планове за пътешествия, с пътеводители с повече или по-малко захабени страници. Впрочем, хостелите са нещо като миниатюрен многоцветен свят. И този адрес не правеше изключение от правилото. Мястото беше тесничко, но пък това допринасяше за сближаването на посетителите. Холът беше разположен в центъра на дълга редица помещения, последван от кухня, баня и туалетна, и в края трите спални помещения. Първоначално ме настаниха в първата спалня с четири двойни легла, но на следващата сутрин се преместих на освободилото се легло в съседната, далеч по-спокойна стая. При същата квадратура броят на гостите падна от 8 на 4, а над главата ми не скърцаше матрак. Освен това, стаята имаше и бонус балкон, от който се виждаше колелото, на което завиваше оранжевия трамвай. Промяната беше още по-позитивна и поради факта, Чеделях стаята с двойка бретонци Ивон и Маринуел, дошли да посетят сина си, който учеше в спортната академия. Джери, 59 годишен англичанин, беше четвъртият обитател. Кожата му беше розова, имаше фина, побеляла брада и леко уредяла руса коса, но достатъчно дълга, за да му придаде вид на беглец от отстук. Леглото му, което се падаше до балкона, далеч не бе най-доброто според мен. Но Джери явно пребиваваше вече от известно време в хостела, защото беше маркирал територията си с лични вещи и няколко други странни предмета. Които не съответстваха на традиционната екипировка на пътешествениците, окачени на кука на прозореца ризи, прекалено тежки носене в раница книги и разпилени по му папки, които преглеждаше от време на време. Сигурно имаше някакъв бизнес. Впрочем, той беше първият, който рано сутрин, Облечен само по гащи и дънкова риза, отиваше да провери свързания с интернет-компютър, предоставен на разположение на гостите. А когато нещата не вървяха както му се искаше, не след дълго го чувахме реве надалеч на Оксфордски английски. Сред другите гости бяха един американец, който чакаше самолета си, за да се върне в щатите, симпатичен млад австриец, който показваше на млад холандец непроизносимо име как да свири на китара. Имаше един итальянец, по и от самата природа, който изчезваше нощно време, за да обиколи заведенията, някакъв японец, който изглеждаше като изваден от времето на харакири, и един турчин, който май живееше и работеше в пансиона. Като се прибавят собственикът и двамата служители, гъстотата на квадратен метър беше значителна. Цялото това население се разминаваше през деня из хостела, но закуската сутрин беше най-задружна. Част от стената на миниатюрната кухня беше боядисана, което въпреки, че не свидетелстваше за добър вкус, поне имаше предимството да разведрява помещението с сноп цветове. Колкото и малка да бе кухнята, на масата се събираха четирима души. Който дойдеше първи, сядаше. И така всеки пореда си. Постарите показваха на новодошлите как работи кафемашината. На масата имаше тостер, фили хляб. Готови за препичане, конфитюр, сол, бучки захар, нарязани на парчета домати, масло, хартиени салфетки и един апарат, точно толкова гениален, колкото жицата за рязане на масло, който режеше твърди яйца на правилни четвъртинки. И да не забравя да спомена, всеки си миеше чашата, преди да напусне масата. Джери беше седнал в края на масата, на една ръка разстояние от остера. Ей, Джери, лакомнико! Не лакомник, а гастроном. И добави, има разлика. Гастрономът Джери познаваше добре Франция. Очевидно харесваше хексагона и пороците на французите, любители на жаби. Обожавах да го слушам, как говори френски, със сочния си британски акцент. И не се въздържах да го помоля да изброи няколко свои. Добри кулинарни спомена. А той това и чакаше. Очите му блеснаха само докато произнасел обявитите окзилари чалтетес, филес лук, пръстите му забарабаниха нервно по масата при Тембен да бион, вид шумка, а ноздрите му се разшириха неконтролируемо при тембън песел да локот. Не трябваше по този начин да предизвиквам сетивата му. Изглеждаше сякаш в същия миг опитва от всеки специалитет, правеше пауза сякаш за да усети по-добре вкуса и продължаваше с изреждането, да били пантливи, видова сирена. Същинско меню ала Джери. и намери подслон на приземния етаж в една ниша под стълбището. Събираше се перфектно и вратата се затваряше с ключ. Идеално. Стратегическото положение на хостела ми позволи да обиколя центъра на града Пеша и да открия историческото му наследство. Завих надясно по улица, позитанои, Хайдехоп, бях на площад, света неделя пред едноименната катедрала. Тя щеше да ми служи за ориентир, за да се върна обратно. Недалече, вдясно, дясно, се озовах пред археологическия музей, партийния дом, природонаучния музей, етнографския музей, за да стигна до масивната катедрала Александър Невски. Внушителен монумент в нововизантийски стил, една от най-големите източно-православни катедрали, построена в памет на 200 000 руски войници. Загинали за освобождението на България от отоманско и го по време на Руско-Турската война 1877-1878 година катедралата с пет кораба и три ултара е един от символите на град София. Българският патриарх е превърнал в своя църква, където при нужда могат да се поберат до 7000 вярващи. Взех количката си и се отправих с Мартин към студиото на битиви, за да подготвим мисията. Която беше предвидено да се излъчи на следващия ден. Одисия и направи своя избор. Предпочете да остане под светлината на прожекторите студиото до другата вечер, вместо да се връща инкогнито в мрачния си килер. Срещнах се отново с приятелите ми от Сливен, които бяха дошли с влака. Целият град чака шоуто, ми споделихате, за да ме притеснят още повече. Следващия ден щеше да бъде големия ден. За загрявка се озувах в редакцията на някакво женско списание, което искаше да напише статия за мен. Очертаваше се хубав ден. Дори и ужасното от пристигането ми на сам време столицата, сякаш щеше да обяви примирие. За големия ден си. Изглади в хостела панталона и прилично безцветената червена фланелка, на чието гръб бе отпечатано логото на туристическото дружество в Сливен. Дължах им поне това. Въпреки, че слави звездата водещ на шоуто отсъстваше от седмици от екрана поради здравословни проблеми, първата част от емисията, водена от негов заместник, не губеше от популярността си. Сетих се за всички хора, които бях срещнал по време на пътуването си, които щяха да се очудят да ме видят въпросната вечер на екран. Надявах се да имам време да им благодаря. Дори и телевизорът в хостел, София бе включен на канала на BTV. Не можех ли да отменя всичко това и да си тръгна, безгрижно теглейки количката си? Ови, не. Да вървим към шоуто на слави. Странно нещо е животът. Няколко дни порано рано седях под палатката си и чаках дъжда да спре. Съвършено непознат, сам насред нищото. Въпросната вечер, след като ме опътваха и с лабиринтите зад сцената, Созовах настанен пред огледало в гримьорна, нагизден и наподрен като звезда. Красиво момиче с микрофон пред устата ме попита, дали се чувствам добре. Да, честна дума, не е зле. Дойдоха и няколко танцорки, още покрасиви, с оскъдно облекло, които също трябваше да бъдат гримирани. А дали не бяха извикани само заради българската футболна звезда, която играе в Англия и която щеше да гостува в същото предаване? Водещият на шоуто също дойде да ме поздрави. Всички се грижаха за мен. В гримюрната се запознах и с преводачката от Френски, ангажирана специално за случая. Тя ме запозна с сценария за интервюто, въпреки че, както каза със сигурност, щяло да има и нещо непредвидено. 15 минути. Обяви на висок глас някакъв мъж, облечен в черно, със слушалка в ухото и микрофон пред устата. 15 минути до екзекуцията. Пътникът има ли последно желание? Имах нужда като боксьор преди матч от още малко загряване и щях да бъда готов за шоуто. Мъж ме поведа по дълъг коридор, след което се качих по някакви стълби, където ме поед друга млада жена и ме настани на канапе пред телевизионен екран, на който течеше началото на предаването. В ушите ми прокънтя 5 минути, след това една минута. Младата жена ме заведе под ръка до горната част на стълба, сякаш за да не избягам, след което като по хронометър ми избутакъм. Светлината. Слава богу, непрекалено силно. Не исках да падна пред цяла България. Следваха 15-20 минути, слава. В подножието на стълбата ме чакаше водещият, с когото се ръкувах, а също и Одисей, който вече беше осветен от прожекторите. Няколко приказки, малко анекдоти. Знаех, че няма да имам достатъчно време и затова това карах кратко. А как може да се обобщи за няколко минути един живот, преминал в пътуване? Благодарих на хората, които ме бяха подкрепили при преминаването ми през страната, говорих за мир и братство. Исках да кажа толкова много неща. Исках да споделя колко хубаво да тръгнеш да изследваш самия себе си, обикаляйки света. А също и колко хората си приличат въпреки културните и религиозните си различия. И ето, че беше дошъл и краят. Напуснах сцената заедно с Одисей под аплодисментите на публиката. Обърканото ми съзнание вече не знаеше дали бях успял да кажа всичко, което исках. Участието ми се стори прекалено кратко. Супер! Ми извика радост, който ме чакаше с останалата част от семейството си в входното антре. Да, май бях успял да предам посланието си. Значи, всичко беше наред. След шест дни почивка вече бях готов да поема отново на път. Бях се наситил на хора, шумотевица и магазини. Тялото ми искаше да се върне към прашните пътища и към живота ми на Бохъм. Оставих приятелите си с обещанието, че ще ме посетят на своя ред във Франция през следващата година. Посока, сръбската граница която бе съвсем наблизо. Напуснах главното шосе, водещо право към Белград, и поех към Брезник, на юг, а след това потих път до граничния пункт с трезимировци. Ех, каква сила е телевизията! Хората, които бяха гледали предаването, ме разпознаха и започнаха да викат от прозорците си «телевизия». Шофьори спираха колите си, за да се снимат до «Одисей». Тъжно е да напуска страна след такава голяма чест. Стара синята бела, но реалността и скорошната независимост на съседната държава Черна гора, съобщаваше Сърбия и Черна гора три километра. След няколко стотин метра краката ми щяха да тръгнат по нова земя, отворена за нови срещи и приключения. Довиждане, България. Разтвори сърцето на човека. Ще намериш в него слънце. Шейх Махмуд Шабистари Персийски поет от Вивек 8 моите стъпки по асфалта Сръбският Митничар, на когото подадох паспорта си, въобще не беше усмихнат. Пълен контраст с изходния пункт на България, където размених няколко думи на френски с една любезна закръглена митничарка. Паспортът ми беше върнат след известно време с черен печат, поставен точно по двата ми турски печата. Не се ли бяха сетили да го сложат по средата на празна страница? Понякога посочвах на митничарите, къде да ударят печата, преди сезам да отцвети стечно и размазано мастило някоя неправилна страница. Следващите – моля. Малките цветни правоъгълничета и кръгчета, украсени с марка или печатно вписана дата на влизане или излизане от дадена страна, се трупаха едно след друго. Те бяха моите медали в качеството ми на покорител на граници. Някои от тях бяха извоювани след тежка борба, а други представляваха чиста формалност. Бариерата на сръбската граница се вдигна. Започваше нова история. Мястото изглеждаше още по-изолирано, отколкото можех да предположа според картата. В околността не се виждаше нищо, освен бараките на сръбските военни и един магазин на черта бар няколко метра понадалеч. Мъжът, който беше седнал на верандата на магазина си, ме повика. Беше точно толкова дебел, колкото и пачката банкноти, която държеше в ръцете си. Явно човекът бе гледал подходящата телевизионна програма два дни по-рано. Разпознаме и с един жест ме покани да пинем по едно за здравето на Сърбия. Пощаленът, който току-що му бе оставил пакет, привърши чашката си с алкохол и яхна паркирания пред заведението мотопед. Аз заложих на газираната вода. Не знам какъв вятър беше довял крачмаря в този пощинък, но констатирах, че жена му, която седна вдясно от мен, беше накичена като коледна лха, покрита с бижута, кое от кое позлатни. златни. Двойката ми изреди имената на големите френски модни дизайнери и парфюми, за да ми покаже, че е посещавала Франция или може би пък да ме убеди, че разполага с достатъчно средства да си позволи всички големи марки, продавани на площад, по Понататък се простираше тесен път през полето. Бях сам на света. След няколко километра се намираше първата махала, наречена Клисура. Малко кутре, високо три пръста, разбуди за спалото село. Най-малките космати топки леят винаги най-много. Също като хората. Отидох в бакалията, не за да пазарувам тъй като все още нямах нито един сръбски динар, а за да си налея вода. А също така, признавам си, да опипам местната обстановка. Не останах разочарован. Дори напротив. Ако приемът Сърбия беше като в това първо село, то престоят ми щеше да се окаже повече от приятен. Тръгнах си с пълни бутилки с вода и подарък една бутилка студен чай от съдържателката. Преминавайки границата, Оставих зад гърба си античния български трабант, за да го заменя със също толкова емблематичната, застава 750L, сапонерка, превърнала се в национален символ. Неуморима, подходяща за всичко, тя бе преживяла дори войната. Здрава почти колкото руски танк. Два екземпляра бяха паркирани в загубеното село и се хващам на бас, че още не бяха казали последната си дума. Възникна въпросът на къде да поема надясно към планината, на където водеше малък не път, който вероятно бе попряк, но и понесигурен, или по главния път, по-дълъг, но със сигурност по-надежден. Животът е една поредица от избори, водеща към непознати дестинации. Следва праволинейна траектория, без да се отклонява и на милиметър от предварително начертания път. Или пък в резултат на случайна среща завива рязко, надясно или наляво по напречен път. Случайни обстоятелства Съдба Би казал някой, повдигайки рамене. Установих, че животът ми също има склонност да преобръща моите планове, заличавайки всички оставени от мен следи. Химеричните ми проекти бяха пометени от божествена ръка. Всеки ден картите се раздаваха отново. «Давайте!» След като животът искаше да си играе с мен, то аз бях съгласен да му предам юздите, така че да сменя посоките ми в зависимост от срещите и събраната информация по край пътя. Този ден вътрешният ми глас ми нашепна да следвам главния път, за да стигна със сигурност до следващия град, Сурдулица, където да изтегля динари от банкомат. Пътната ми карта беше стара «Мишлен», която бях използвал преди 20 на години при обиколката си на бивша Югославия. Тогава тази обиколка беше финалът на околосветското ми пътешествие. Навремето бях прекусил Македония, Косово, Черна гора, Адриатическото крайбрежие на Харватска, за да стигна до това, което днес се нарича Република Словения. От тогава много вода бе изтекла през река Емиляцка под мостовете на Сараево. През тези две десетилетия редица военни конфликти бяха смазали от скръпо капаната в кръвземя, раздробявайки накрая Югославия на множество автономни държави – Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Харватска, Словения, Македония и частично признатото Косово. След 20 години, може би, границите вече нямаха особено значение, но пътищата и каменистите пътеки бяха все още тук, само с няколко дубки повече. Хубавото време внезапно се промени и реши да покрие небето стъмни облаци, а пътят пък поестрем главо нагоре. Точно тогава Одисей реши да спука за 14 път гума. Отдавна не му се бе случвало. Но за първи път се предаде пред трудност. Може би си бе помислил, че ми трябва малко упражнение, за да не отвикна? Нямаше. Начин да го поправя на място. Достатъчно бе да сменя вътрешната гума и за минути всичко щеше да е наред. А така щеше да е по-добре и защото до тогава навасеното небе реши да мине към нападение. Заваля, първоначално леко, един вид извинително за причиненото на удобство, но после все по-убедително. При такива обстоятелства мотивацията ми за пореден път бе поставена изпитание. Съзнанието ми не пропусна случая, за да попита на тялото ми. Какво правиш тук, път на марионетке? Какъв е смисълът от подобен разход на енергия? Разбирах съмненията му. Да вървиш в подобни условия неудоволствие. Дори не е нормално. Трябва да си един вид камикаде, за да тъпчеш асфалта в такова време с наведена под глава като някой грешник, или пък като мен да нямаш друг избор. Без стотинка сръбски пари в джоба, с малко храна и без вода, сам по дъжда който се усилваше все повече и далече от какъвто и да било заслун. За подобни условия трябваше да има някаква причина отвъд простото стечение на лоши обстоятелства. А причините бяха сгушени дълбоко в душата ми, в някакъв бункер, в който нито вятърът, нито дъждът, нито топлината, нито студът, нито жаждата или гладът можеха да им повлияят. Дори съзнанието ми понякога да пита тялото ми защо го носи към безкрайни хоризонти, то душата ми знае какви са подбудите на моето бродене. И черпи сила от тях. Позитивно настроената ми мисъл визуализира покрив на изоставена сграда, където с благословията на Бога на дъжда ще мога да се скрия за празнощта. Такова безкромното желание на мокруто ми, уморено и примирено тяло, на което не му се нравеше идеята да опъвам палатката си под лещия дъжд. Но ако нищо не се покажеше на хоризонта през следващите минути, Трябваше да се примиря с див къмпинг. А малко по-далече. Виж след завоя. И действително, след завоя, от лявата страна на пътя изникнаха няколко сгради. На бариера, препречваща пътеката към сградите, бе поставена табела с забрана за влизане. Надписът сломи внезапно породилия родилия съумен ентусиазъм. Сигурен бях. Че големите успоредни една на друга конструкции в огромното имение можеха да приютят тялото на един пътешественик. Въпросната вечер всичко можеше да свърши работа. Дъждът се усили. Нямах избор. Абстрахирах се от забраната. Преминах. Бариерата и се насочих бързо към малката каштурка, която изглеждаше обитаема. Почуках веднъж на вратата. Почаках. Почуках втори път и почти бях тръгнал обратно, когато най-после на прага се появи мъж. Докато се върнем близо на пътя, за да вземем Одисей, небето продължи да излива върху раменете ни пелени от дъжд. Като по чудо, с един обикновен жест, този човек сякаш дръпна сивите облаци, за да ми предложи късче синьо небе. Влезе ми в положението и ме заведе до сграда, в която можех да прекарам нощта на сухо. Малката къща служила обикновено за настаняване на персонала във фермата, но от известно време била необитаема. Като влязохме в нея, спасителят ми почти се извини, че не е подредено и че туалетната не работи. Малки помещения, електричество и завръх на удобството 15 см матрак, върху който можех да сложа спалния си чувал. Мечтаех за изоставена барака, а въпросната вечер получих петзвезден подслон. Какво нещо е позитивната мисъл? Какво по-хубаво от това да мечтаеш? Щастлив бях, че чувам как дъждът вали навън, и почти се разочаровах, когато не след дълго да спря. Толкова е приятно да слушаш дъжд да трополи по покриви или да шиба прозорци, зад които си се скрил. Искаше ми се небето да сипе яруста си през цялата нощ и на сутринта, изтощено от стерилната си битка, да се предаде. Не, това пък не беше сигурно. Напукна индианските шамани за мен обикновено е достатъчно да си подам носи извън типито си и започва да вали. Възползвах се максимално от своя подслон. Изсуших си дрехите, окачайки всяко от тях в отделно помещение, поправих спуканата гума върху масата и нахвърлих малко бележки. На другата сутрин младият ветеринар Сетаниша, отговарящ за санитарния контрол на стопанството, ме разходи с фермата и ми предложи кафе, преди милостивото небе да ме призове отново да тръгна на път. Отъпканият път, по който завих, се движеше успоредно на шосето, водещо към Ниш, а после и към Белград. Нямах намерение да ходя до сръбската столица. Целта ми бе да прекосе страната от изток на запад, за да открия това, което Сърбия бе решила да сподели с мен. Исках да се движа по кални пътеки и малки пътища, които щяха да ме заведат до автентичното. Исках да срещам непознати лица, някои от които свежи като младостта, а други белязани от. Времето и войната Първите сигурно можеха да разкажат по някоя история, а вторите цял исторически роман. След трите седмици, които щяха да са ми необходими, за да прекося страната, нямаше да претендирам, че съм а опознал. А и как ли бих могъл? Щях само да имам впечатление от нея. Добро или лошо, но все пак впечатление. Такова, каквото ще да оставят у мен хората, природата и цялостната атмосфера в страната. Тишината на заспалите малки слца с скромни каштурки и дървени огради около второстепенния път в дълбоката сръбска провинция се разкъсваше от лая на кучета. Не всеки ден през селата минаваше количка с пастроцветни знамена. Срещнах човек, повел крава, махах на хората, които вдигаха глави. Докато минавам и избягвах пълните с вода дубки по пътя. Надявах се въпросния ден да измина порядъчно разстояние, да извървя няколко допълнителни километра, но да не подмина село Деп. Но самият път щеше да реши. Да искаш да откриеш света означава и предварително да се съгласиш да не рубуваш на плановете си и да посрещаш събитията такива, каквито ти се представят. Приех поканата на група младежи, седнали на маса на терасата на един бар на черта Бакалия, и ето че се озовах с чаша желен пиво в ръка, пиейки за здравето на Сърбия. Весникарските статии и фотоалбумът ми минаха от ръка на ръка. Съвсем скоро половината село се насъбра около Одисей, който бе паркиран пред заведението. Атмосферата беше достатъчно добронамерена така, че приех без колебания поканата да продължа вечерта и да прекарам нощта в селото. Обещаха ми покрив и празненство в моя чест. Такава покана не се отказва. Барбекю над селото И така след няколко минути вървях след ненад, Селавиша, Александър и няколко други веселяци, служащи за Шерпи по тясна пътека, която водеше към къща в гората над селото. Мястото беше достатъчно изолирано, за да се празнува там. Скоро нощта бе огряна от огън и се вдигаха на здравици. Бяхме седнали на дървени пънове пред къщата, а в жаравата се печеше месо. Сръбската музика можеше да вдига децибели, без да пречи на съседите в подножието. Атмосферата беше весела и дружеска. Забравих, че съм в Сърбия. Можех да бъда навсякъде или почти навсякъде. По света. Едва се познавахме, но пиехме заедно като стари приятели, като братя. Ако връзките между... Отделните народи по земята се празнуваха така, то животът на нея щеше да бъде безкраен празник. Времето напредна и след като загасиха и последните въглени в огнището, приятелите ми започнаха да се разотиват. Мястото възвърна своето спокойствие. На мен не ми се налагаше да си тръгвам. Бях стигнал до обежището ми за съответния етап. на сред гората беше миниатюрна, но с удоволствие бих се абонирал за подобен подслон всяка вечер. Селавиша беше обзавел една стая в къщата на дядо си. Мебелировката беше повече от скромна, желязно легло, матрак, няколко дела, маса и стол. Но бе положил големи усилия да окраси. Част от стените на стаята... Която видимо служеше по-скоро като гарсониера, отколкото като страноприемница, беше покрита с много оригинална бродерия. Но останалата част висеха снимки на голи жени. Имаше жени за всякакъв вкус, от всякакви възрасти, светни и чернобели. Имаше едрогърди, с закръглени дупета, с слаби тела или в предизвикателна поза. И сред морето от красиви същества се открояваше изрязаната от вестник снимка на бившия президент на Сърбия, Слободан Милошевич, осъден от Международния трибунал за престъпление срещу човечеството. Снимката ми напомни за тежката политическа реалност в страната. Но вече беше късно. Опънах чувала си върху леглото, мушнах се в него и затворих очи, започвайки красив сън, сгушен между десетки естествени или силиконови гърди. На следващата вечер устях да стигна до град Лесковъц, отдалечен на повече от 30 километра. Един дълъг ден ход, още повече, че дъждът бе забавил тръгването ми. Въпросната вечер исках да спи на сухо. Реших, както прави от време на време, да си намеря хотелска стая на прилична цена, за да се погрижа за себе си. Един душ щеше да ми дойде добре след дългите часове усилия. Този път нямаше да има див къмпинг. Опитът от пътуванията ми ме бе научил, че понякога трябва да се откъсвам от тежкия живот сред природата. Да усещаш, как топлата вода облива тялото ти е удоволствие, чиято стойност вече мога да оценя. След душ се чувствах възроден. Полек. Но излизайки от банята и минавайки гол пред огледалото на стената, си изплаших от вида си. Не бях сменил пола си, нито пък извънземен се бе вселил в тялото ми, но силуетът ми се бе променил. Първите хиляда. Километра бяха стопили тлъстините около талията ми. Все още имах тяло на пловец, но без пояс. Хълбоците ми бяха нападнати от бълхи, които бяха оставили червени следи по бялата ми кожа. Въпрос на мръсни чершафи. Трябваше да внимавам как се храня и да увелича значително приема на спирулин. В село Балужин, на кръстовището за брус, Срещнах Дан, 70-годишен натурализиран американец от сръбски происход, живеещ в Чикаго и върнал се да се зареди с енергия в родното си село. Почерпи мезбира в бакалията, където бях влязъл да си кукя хляб. Дан свършваше всяко свое изречение с Хейман. И повтаряше едно и също нещо по сто пъти. Мъжът черпеше щедро всичките си познати. Дали случайно не се опитваше да заблуди публиката? Че станал богат иммигрант в страната на Чичусам? Йокан Слипто Майхаус Хейман. Дата он Истофаро и Теснай Майлс, Хейман. Можеш да спиш в къщата ми, Пич. Градът е прекалено далече, на 14 километра, Пич. Градът не беше толкова далече, но действително беше малко късно да тръгвам. Добре, ще прекарам нощта в селото. И така, леко подпинал, Хейман. Hey, се отправи към къщата на починалите тъстове на Дан. За щастие тя се намираше на стотина метра от кръстовището. Мислех да спе на верандата, но той ми отвори вратата и ме покани да се настаня вътре на легло по мой избор. Той щеше да преспил сестра си, която живееше 50 метра по-нататък. Къщата изглеждаше сякаш обитателите и я бяха напуснали набързо и времето е спряло. По стените висеха многобройни снимки на хора които сякаш ме питаха, какво правя тук. Само минавам, дами и господа. Благодаря ви, че ме приехте в дома си. Надявах се, че на следващата сутрин ще разбера по-добре обясненията на дан, но това така и не се случи. Когато го чув да тропа по вратата в пет сутринта, не повярвах на ушите си. Само разбрах, че ме бута към изхода, защото трябвало да отиде незнайно къде. Толкова рано ли? Хей, ман, Що за прищевка? Едва се бе развиделило. Хладният въздух обгръщаше селото, което се готвеше да посрещне селените от околните села с техните крави, кози, свине за седмичния пазар, провеждащ се на централния площад. Подобно внезапно сутрашно събуждане беше достатъчно да развали настроението ми за цял ден. С приближаването на град Ужице настроението ми не се подобри. Бяха ми описали красив маршрут. Но хората, които не вървят пеша, имат съвършено различна представа за нещата. Пътят вероятно бе добър, ако се возиш в кола, но със сигурност не за човек, комуто хрумнала лошата идея да фиртува с асфалта. Хомо се превръща в друг човек, когато се качи на волана на ковчег с четири гуми. Погълнатият алкохол, за да изглежда силен като мъж, го кара да забрави ограниченията на скоростта. Осовата линия е също толкова несъществуваща, колкото и човекът страни от пътя. Бях преминал рисковано през два тунела и се намирах на входа на трети. Мирният пътешественик обаче въобще не беше спокоен. Даже бях бесен от абсурдността на подобна инфраструктура. Тунелите не можеха да бъдат заобиколени по никакъв обходен път. Нямаше осветление и никаква индикация за дължината им. Предлагаше ми се само черна дупка, в която трябваше да се хвърля слепешката. Беше лудост. Протестирах, крещях, ръкомахах във всички посоки на автомобилистите. Ами аз, аз къде да отида? Но на никого не му покаше. Можех да кача едната гума на Одисей на едва 60 см тротуар, но какво се очакваше да правя с другата? Колко беше дълъг тунелът, 300 метра или 3 км? Какво щях да правя в средата на абсолютната тъмнина? Единствената табела забраняваше достъпа на каруци с коне, но не казваше нищо за теглените на ръце колички. Нямах избор. Преди да се втурна към недрата на земята, направих няколко снимки и вписах в бележника си последните ми коментари. Изчаках да няма кола зад мен и потеглих към тъмнината, като държах в една си ръка лампата за чело, за да може евентуално колите да ме забелязват. Ускорих крачка, без да се интересувам въобще от наличието на парчета стъкла. Влизащите в тунела коли, както и излизащите, издаваха невообразим шум. Състоянието ми беше критично. Адреналинът ми се покачи рязко, след като някакъв шофьор на камион, задминавайки ме, надоклаксона. Ако някой камион минеше близо до тротуара, щеше да ме сплеска като консервна котия. И кой щеше да ме намери на подобно място? След няколко хиляди коли, минали върху ми, щях да се превърна в част от Макадама, като сгазените животни, чиято козина едва се подава над асфалта. Щях да се слея с него. Впрочем, това би било красива смърт за един пътник. Нещо като да умреш на сцената. След толкова извървени километра отгоре, щях да започна пътешествието си отдолу. Кръгът щеше да се затвори. Но не се стигна дотъм. Когато не се задаваше кола, се втурвах по средата на пътя. Тичах като лут, докато ми стигаше въздухът. Ако изобщо може да се каже, че съм тичал свързана за раменете 40 килограмова количка. Сърцето ми щеше да изхвърчи. Тунелът ми се стори безкраен. Най-после в далечината се появи светлина. Изходът беше далече, но все пак се виждаше. Скоро щях да изляза от този яд и да се окъпя светлина. Освен ако не загинех преди това. Излязох на светло. Огледах се. Никой не ме чакаше. Одисей също беше с мен. Ощипах се по ръката и се уверих, че пръстите ми не преминават през тялото ми. Очевидно житейският ми път щеше да продължи с тежкото си бреме. В този момент обаче не се оплаквах. Всеки ден е ново чудо, нов шанс да изпиташ щастието да си. Жив. Беше два 19 часа и 30 минути, но предпочетов да скъся лошия си ден, който не свършваше и който бе измукал достатъчно от енергийните ми запаси и нервни импулси. Стига за днес. Си казах, спускайки се наляво към някакво разчистено, макар влажно и балатисто, пространство. Дори и гумите на «Оди се и сякаш» крякаха, за да са в унисон с пейзажа. Мислех, че съм съвсем сам, но скоро ми дойдоха гости. Още не бях разопакувал палатката си и орда кръвожадни комари се нахвърлиха върху ми, за да изпият кръвта ми. Гадният ден продължаваше. Да не би пък да бях фада. Трябваше да опана бързо палатката, да вкарам вътре чантата с храната и да пусна комарника, в който агресурите ми да си блъскат главите. А ако някой от тях дойдеше да вземе топла баня във водата за спагетите ми, то аз нямаше да се чувствам виновен. Щеше да се превърне в допълнителна дажба протеин, който щях да добавя към сардините фолио. Може да съм приключенец, но всичко си има граници. На другата сутрин небето над високите влажни треви беше достатъчно чисто, за да ми възвърне настроението. Наблюдавах пределните усилия на охлювли пот, който бе предприял изкачване по северната арка на палатката ми. Оставаше му още една трета от разстоянието и щеше да стигне върха, където да се олигави от удоволствие. Всеки със своя си еверест. Беше 7 часа и 30 минути птичките пееха. Започваше нов ден. Светлината се отразяваше от мокрия асфалт. А няколкото цветни петна от дизел грееха като северно сияние. Спрях до една чешма. При контакт с земята босите ми крака се зареждат с енергия. Космическо земен обмен, при който вените на земята се свързват с всяка една от точките на стъпалата ми. Драган спря булдозера си, за да изчака един от колегите си. Поговорихме си на някаква смесица от английски, български и френски. Дали защото беше живял няколко години Гвинея, държеше да приема петстотинте динера, около 6 евро, които ми подаде? Понататък друг драган, името явно е често срещано, печеше шиш пред ресторанта си. Покани ме да ям и да пия за негова сметка цяла седмица. Не можах да си тръгна, без да отнеса няколко парчета месо, 2 литра кока-кола, два думата, две краставици и ябълко сок, който изпих на място. Всеки ден се очаровах все повече от радушния прием на сърбите. След ужице ми оставаха четири дни ход до. Граничния пункт с на зворник В много градове и села единствените ми събратя и сестри бяха възрастни хора, ботащи по склоновете ръждя са колички, натоварени са скръп, които вероятно щяха да се опитат да продадат на възможно най-добра цена. Дали и аз не изглеждах като човек в затруднено положение? Теглещ невзрачната си собственост. Пътят след ужица се виеше към небето, което се покриваше стъмни облаци и вещаеше най-лошото. Едва изсъхналите ми обувки съвсем скоро щяха отново да се намокрят. Бяха се променили, видимо, от времето на първите ми стъпки в Синай. Тогава бяха чисто нови и някак притеснени да се хвърлят в подобно начинание с някакъв непознат, точно толкова матюр, колкото и самите те. Но още през първите дни се опознахме. Почувстваха се посигурни, постепенно умекнаха, установихме добър контакт. И така и трябваше, тъй като се очертаваше няколко месечен съвместен живот. Тогава витаеше само един единствен въпрос – колко дни ще изтрае тясната ни планетарна връзка? Времето щеше да покаже. Не можеше да се предвиди колко ще живее един Тогава не можех да бувки. Че ще са така добри да ме придружат толкова надалече. Други, уморени да следват ден след ден безкрайния път, биха ме изоставили, обвинявайки ме в турмоз и наричайки ме палач на обувки. Да се търкаш по цял ден в земята не е живот. Като се изключат ултралеките ми сандали, които бях купил в Кайро, не е минали ден без да сме потанцували заедно. При подобна връзка се установяват близки отношения. Също като гумите на Одиси установих, че се износват повече върху грапава на стилка. Сигурен бях, че още при първата полицейска проверка ще ме глобят за гладки подметки. Мир и любов бяха вече деформирани от извършената работа. Не бяха напълно амортизирани, но достатъчно обезобразени. Като мен, износени, уморени, деформирани, но все още годни за работа. Пътят се спускаше към заглавък. Сигурно съм изглеждал странно, облечен в дългия си ярко дъждобран, който стигаше чак до прасците, с добре завита в качулката глава, държейки в дясната си ръка едновременно количката и българския си чадър. Не ми е трудно да си представя какво са си мислили, при това с основание, неколцината автомобилисти, които, задминавайки ме, залепваха очудените си лица на. Стъклото, какъв е този лут, вързан за дюлле, който върви пеша при такъв дъжд? Били са прави. Дъждът спря едва когато, добре на успях да стигна до автобусна спирка, под която да се скрия. Дървената конструкция беше отворена от всички страни, а вертикалните стени бяха облепени с чернобели съобщения на кролузи, които човек може да види закачани на невероятни места. В България беше същото. Бях сам, но заобиколен от лица на починали хора, които ме наблюдаваха. Автобусните спирки сигурно са едно от любимите скривалища на велосипедистите и пешеходците. За мен винаги са били синоним на кафе-пауза, на завет от вятъра и капризите на времето. Можеше да продължи да вали цяла нощ, не ми пукаше. Тази вечер, след като собственикът на плевнята ми разреши да я ползвам, щях да на сухо. Трябваше само да се кача по стълба до хамбара с сено. За моя радост... Мястото се проветряваше от две места, включително и от вратата, която оставих полуотворена. Въпрос на сенна хрема Приземният земният етаж на хамбара, разположен близо до пътя, без ед само от една крава. Очертаваше се мека и спокойна нощ. След няколко часа към това определение може да добавя и прилагателното, кратка. Тук, както във всички села по света, животът тече според слънцето. Хората си лягат рано, малко след залез, и стават при изгръв, тъй като ежедневните задачи и животните не могат да чакат. А и защото така се прави. Човек не може да се излежава, ако трябва да изтръгва съществуването си от земята. Въпрос на оцеляване, уважение, а може би и чисто желание да присъстваш на събуждането на природата. Излежават се само гражданите. Не се очудих. Когато в 5 часа и 30 минути сутринта още не се беше развидели ложчух как собственикът дои кравата си ръчно. Беше прекалено рано, за да продължа пъти си. Моля, оставете ме още малко в леглото. Когато слезох от стълбата, вече два малки бидона с мляко очакваха камионетката, която щеше да ги отнесе. Жуао, един португалец велосипедист, когато бях срещнал няколко дни по рано в ужице, ми беше похвалил маршрута който според него бил превъзходен. И беше прав. Винаги може да се вярва на събрат пътешественик. Малкият селски път, простиращ се успоредно на река Дрина, естествена граница с Босна, действително беше перфектен за разходка, било то пеше и лист. Колело Водеше към границата през раззеленен полски пейзаж и минаваше през няколко забравени от времето Махали. Песента на птичките по дърветата събуждаше бавно природата. Отляво реката тихо шумулеше, а мъглата се вдигаше, оставяйки зад себе си сребриста паяжина с розови отблясъци. Тишината на новото събуждане на света, безмощавана само от шума на стъпките ми по асфалта и блеенето на няколко, вкопчили се в тревата овце. Спрях по средата на пътя, оставих Одисей и напълних дробовете си с тази зараждаща се енергия. Черпех сила от скритата мощ на вятъра, която съживи в мен пламъка на пътешествието, от кората на дървото, на което се опрях, а после и прегърнах от първия слънчев лъч, който проби през листата, за да сгрее заспалото ми тяло. Бях едно цяло с природата. Зрънце човешко същество, безсилно пред заобикалящата го среда, но което се мисли за господар на света, а и е само роб на собствената си арогантност и на безсрамната си гордост. Но ако някой ден човекът осъзнае най-после, че принадлежи към големия кръговрат на природата, би могъл да изпълни ролята си на мислещо същество в полза на различни царства, с които доброволно или насила е принуден да дели територии. Човекът обаче е недостатъчно еволюирал. Пленник на собственото си е аз, той не може да формулира дори безкрайно абстрактното понятие ние, което би го извело от собствения му егоцентризъм. С индивидуалистичното си съзнание той не признава независимостта на живите организми като части от собственото му тяло, което според него е единствено живо и ценно. Ако почувства физическа болка, би се отнесъл със същото внимание към болния орган, който и да е той и където и да се намира. Дясно или ляво ухо, ракова клетка или увиснала гуша – без значение. Съзнанието му ги е класирало като елементи от цялото. Всеки от тях е важен. За това е прав. Само, че ще трябва да разшири понятията до да общочовешки, планетарен и даже космически мащаб. Ако го беше направил, дърветата, животните, дори камъните, щеха да вибрират за него основа, честота. Новата песен би отеквала в пространството и рикуширала в звездите, подобно на свещената вибрация, която е в основата на света. Раденко беше 25 годишен здравеник. Срещнах го когато си тръгваше от нивата с тютюн, с лопата на. Рамо, придружен от сестра си и майка си. Цялото семейство се прибираше към къщи, след като беше обработвало земята дълги часове. Слабият английски нараденко ни позволи да поговорим, докато вървяхме заедно до съседното село, където се намираше семейната му къща. Знаеш ли, ми каза той, може да опънеш палатката си в задния двор? Няма проблеми. Подобна покана е винаги добра дошла за мен шанс да споделя дума на едно семейство и да науча малко повече за местния живот. Съгласих се, още повече, че усетих колко ще го зарадва това. Блесналите му очи сякаш ми казваха: Моля те, остани. Ще ни разкажеш за пътешествието си, ти, който идваш от толкова далеч, който си минал през пустини, столици, реки и граници. Мисля, че мечтаеше за други места. Които биха отворили границите на селото му към нови хоризонти. Това другаде да може би бе наблизо, но все още недостъпно. Усетих нетърпението му и жаждата му за открития. Когато бях на 25 години, преди да покоря света, аз също бях нетърпелив. Опивах се от разкази на пътешественици, които обикаляха света и минаваха през места с вълшебни имена. Нещо в мен ми нашепваше, че някой ден и аз ще стана един от тях. Животът на човек вероятно е предварително програмиран да подхранва подобно убеждение. Аз, който толкова бях мечтал, слушайки разказите за пътешествия, можех с лекота да усетя вътрешното състояние на младия раденко. Поляната зад къщата беше осеяна с овошни дръвчета и беше достатъчно голяма за паша на поне 20 овце. Можех да се настаня удобно. На подобно място можех да паля котлона си без страх, че ще ме забележат, но семейството така и не ми позволи. И дума да не става да ям навън. Бях поканен на вечеря, на дълга кухненска маса, без дори да дочакаме бащата, който щеше да закъсне. Отпразнувахме срещата си, разбира се, с чаша местна ракия. Раденко разгледа подробно фотоалбумите ми и вестникарските статии. А на другата на тръгване ми пожела стреперещ глас, гъдлък. Границата с Босна бе само на няколко часа ход, но ако решах да преплувам река Дрина, можех да вляза в Босна след няколко минути. Сръбските полета бяха на отсрещния бряг. Усмихнах се при мисълта, че някой сръбски рибар може без проблеми да извади от водата босненска риба и обратно. Съмнявам се рибите да се. Интересуват от граници. Този четвъртък, 14 юни, бележеше моя осми месец поход. Беше и последният ми ден в Сърбия. На такава дата не можех да си позволя да остана сам. Едно семейство също го бе разбрало, защото отново ми разреши да опана палатката си зад къщата им. Този път мястото не беше толкова просторно, но на една ръка разстояние имаше две лехи с прочутите огромни малини, отглеждани в района и изнасени по целия свят. Приехаме също толкова топло, колкото и предишното семейство. Три седмици порано бях влязал в първото сръбско село, питайки се как ли ще ме посрещнат в Сърбия. Първото ми впечатление бе добро. Димитрий бе олицетворението на топлия спонтантен прием. Бях срещнал няколко дни порано в салона му за чай, който наскоро беше отворил, след като бе прекратил дейността си като жунглюр. Димитри бе направил международно турней, естествено, между сладкишите и топлия шоколад, с които ме почерпи, разговаряхме за пътувания. Когато трябваше да платя, той прибра сметката ми. Не се изненадах, беше ми споделил, че е работил за Дейвид Коперфилд. Реши да си припомня даренията, които бях получил през краткия си престой от 18 дни в страната, сигурно списъкът не е пълен 7 литра кока-кола, сладолет, 4 сладкиша. 12 кафета, три соди, една нощувка в хотел, сандвич, седем бири, едно ядене за изпът, една вечеря в ресторант, бутилка алкохол, икона, два портокалови сука, пакет пуканки, мляко, чай, бисквити, интернет връзка, три закуски, няколко вечери и нощувки семейства. Мога да добавя също смивки, десетки ръкостискания и тонове добри пожелания. Над дрина минаваше тесен метален мост който водеше директно към центъра на зворник. Забранено е снимането с фотоапарот или видеокамера. Сръбският митничар ме покани да се върна отново, когато пожелая. Екстремното приключение създава вълшебни мигове. И предлага най-хубавия дар – страста за живот. Жан-Марк Белавен Девет босненски батут От другата страна на реката приемът беше също толкова радушен. Изправеният пред бараката си босенски митничар се съгласи без колебание да постави входния печат точно на мястото, което му посочих. Вече имах пропуск, за да продължа пътя си на запад. Нова държава и нова валута. Сръбските мидинари трябваше да се конвертират в километра. Километри ли? Супер си казах. Най-после валута, която говори. Но, километра значило. Конвертибилна марка и точната ти стойност била равна на стойността на германската марка спрямо еврото или 1,95 км за 1 евро. Най-много ми допадна златистата монета от 2 км, която от едната страна имаше изображение на гълъба на мира. Новата граница беше отбелязана и с нов Коучуков, Печат. Малко черно кръгче, обградено с оранжево 15 лепенка върху многострадалната ми гума. Безкрайна права линия се простираше напред и се изкачваше като дълга стрела до недостижимия хоризонт. Планинският склон намали скоростта ми. Темпото ми падна наполовина. Дъхът ми се участи, крачките ми намаляха. Напредвах наведен, с тяло на едва 20 см от краката, като само от време на време повдигах глава, за да се ориентирам. Бях придърпал, оди се и максимално към себе си а ръцете си бях поставил по-назад, за да мога да го тегля полесно. Изминах няколко стоти метра, след което спрях, за да ми се успокои сърцето и да сръбна няколко глътки вода от пластмасовите. Бутилки, които си бях напълнил в предното село. Добре се бях изпотил. Без съмнение, бях изхвърлил почти всичките си токсини. Избърсах си челото с шела, който носех вързан на колана или количката, и се самоуспокоих, че това е, както се казва, полезна умора. Твърди се, че физическото усилие на открито е благотворно на здравето. Значи трябваше да пръща здраве. Вярно беше. Не можех да се оплача. Благодарих на Господ за тази милостиня. Моите ангели-пазители, седнали като нелегални пътници на раменете ми, сигурно имаха пръст това. С изключение на няколкото мехура на краката, нямах никакви други оплаквания. Дано да продължи така. Стискам палци. Останалото зависеше от положителните ми мисли, вярата ми в живота и хората, липсата на стрес. Но ставаше още много път. Трябваше да внимавам. Винаги може да се случи нещо непредвидено. Ангелите също имат право на почивка. Впрочем предната вечер бях на му от абсолютно идиотски инцидент. Станах от масата на домакините ми и се отправих към палатката, която беше наблизо. Беше съвършено тъмно, а аз реших да цекя направо и да избегна дървената талпа, която изпълняваше функцията на мост. Идеята не беше добра. Извиках, а придружителят ми се обърна и освети с фенера си крака ми, който висеше над бездна. Е, не беше пропаст но беше достатъчно дълбоко, за да си щупя глезена. Дали в Босна щяха да ме посрещнат като Сърбия? Още не знаех, но ако нещата вървяха така, както в този първи следобед, можех да се надявам на най-доброто. Вече ме бяха почерпили с кафе, бутилка минерална вода, шоколад и шепа череши. На следващия ден почувствах болки в коляното, започнах да накуцвам и съответно трябваше да намаля километрите, които предвиждах да извървя. Мъжът, който ме наблюдаваше облегнат на оградата на къщата си, сигурно бе забелязал, че ходя трудно, и ме покани да си почина при него. Едва седнах на масата и на мига се полявиха чаша вода и две парчета шоколад. Тендинит ли казахте? Почакайте, имам всичко необходимо. Мъжът влезе в къщата и излезе след две минути с стуба лекарство, което ми подари. Мохамед беше преподавател по химия и английски язик. Разговорът беше приятен. Но защо толкова държеше да ми каже сколко телефона разполага? Два мобилни и два стационарни. Еха, какъв успех. Не посмях да се. Поинтересувам дали има достатъчно уши, но пък попитах дали е нисулманин. Тихичко, почти шепнешком, ми отговори, че да, след което побърза да добави, но не ходи в джемия и вече почти съм забравил да се моля. Мохамед отговори с да на още два мои въпроса. Да, в близкия град Калесия имало интернет клуб и да, имало обуштър. Ако коляното ми не бе добре, то обувките ми бяха още по позле. Напълно се бяха разцепили от дъжда, а на слънце зеха. Не можех да продължа така. С пристигането си в града попитах къде се намира клубът и ми посочиха задната част на бар, разположен на централната улица. Прекарах доста време там, докато си прочета пощата. Имах съобщение от една приятелка, Вероник, която ме уведомяваше, че ще дойде да повърви няколко дни заедно с мен в Словения. Много се зарадвах. Трябваше да ускоря крачка, за да не закъсне я за срещата. Едно натискане на бутона Enter и всички съобщения поемаха по предназначение. Не излиза на озградата някакъв глас ме повика по име — Филип. Очудих се и се огледах, но не видях позната физиономия. Пък и какво би правил някой мой познат наоколо? Не познавах никого. Продължих напред, а гласът извика още по-силно. Един минувач ми показа с ръка човек, който ме викаше от терасата на едно кафене. Беше събота вечер, 19 часа, и имах чувството, че всички младежи в района се бяха събрали на тази внезапно оживила се улица. Ах! Сетих се. Беше ибро. Бяхме се срещнали предния ден. Пътуваше с жена си и децата си, когато спря колата, за да ми подаде шепа череши. Странно, че се виждахме отново тук. Покани ме да пи на нещо, а аз му споделих нуждата си от обуштър, който да поправи обувките ми, за да издържат поне до Загръб. Чифт нови обувки беше потеглял преди няколко дни от Франция до поискване в недалечната вече столица на Харватска. Щях да си ги взема, като стигна, но първо трябваше да успея да се добера до там. В този час обаче обуштарят беше затворил и щеше да отвори едва в понеделник. Това не притесни особено Ибро, който ми предложи да го потърсим в дома му. Тръгнахме с кола към предградията на града, като на няколко пъти питахме за посоката. Накрая стигнахме до дървена бариера, зад която се издигаше скромна каштурка. Имахме късмет, че мъжът си беше у дома. Дойде до бариерата и Брумо обясни спешността на нещата. Честна! Обощарска никога не беше чувал подобно нещо. И слуша го и огледа една по една обувките ми. Експертният му поглед обмисляше как да ги поправи. Трябваше да подложи парче кожа от вътрешната страна, да подлепи тукме, да подшие другаде. Чакахме присъдата му. Да зарече накрая. Мога да го направя. И добави, ще струва 10 евро. Окей, устройваме, казах аз, след което поехме към ателието му в центъра на града. Мъжът щеше да работи поне 2 часа. Щеше да топи четката си в големи кофи слепило, да реже кожени ивици. Да е старателно, пробивайки странично обувките ми с голяма игла и дебел конец. Нямах търпение да видя резултата. Мир и любов напуснаха операционната зала с множество белези. Бяха прорязани от всякъде, но отново живи. Възстановяваха се, но можеха да стигнат до Загреб, а вероятно и по-нататък. Мирът и любовта щеяха да продължат да вървят заедно. Благодаря, господине! Териториалният разраз на страната обърка малкото ми знание за кирилицата като азбука, както и географската ми ориентация. Ако европейската общност е признала една единствена държава под името Босни-Херцеговина, то в действителност съществуваха две отделни обособени държави. От една страна бе Сръбска република Босна с официална столица Баня-Лука, а от друга страна бе Федеративна република Босни Херцеговина с са столица Сараево. Падането на комунистическите режими в Източна Европа през 1989 година бе отслабило Комунистическата партия, а в последствие бе довело до раздробяване на бившата република Йогославия. Войната бе започнала през 1992 година на територията на днешна Босни-Херцеговина, която бе обявила независимостта си. Конфликтът бе приключил с Дейтънското споразумение през 1995 година. Но годините не бяха туширали между общностните разделения. Сърби, босненци и харвати никога не се смесват, или ако го правят, то това е само в крайен случай. Районът Тузла е малък нюсулмански анклав, разположен в Босни-Херцеговина, където обаче съжителстват спокойно минарета на джамии и камбани на източно-православни църкви. Късмет Осените с дубки от куршуми стени тук са като учебници по история които видимо се пазят като свидетелство за миналото. Оправях една стара дупка на гума, седнал на сянка край пътя, за да се скрия от особено горещото в този ден. Юнско слънце, когато срещнах младия мерима. Малко след това той повика родителите си, които работеха наблизо, за да се запознаят с мен. Така се запознах с Мухамед и Фатима, мюсулманско семейство за меделци, които ме поканиха съвсем естествено на кафе във фермата им в съседство. Мислех само да мина през дома им, но ето, че приех поканата им да им гостувам до следващия ден. Моментът беше подходящ, прибираше се сеното. Дейност, която познавах добре, защото я бях извършвал през цялата си младост. А също съм отраснал във ферма. Няколко вили със сено не можеха да ме плашат. Тук нямаше нито сено-косечки. Нито белировачки. Предвид малкото количество за прибиране, няколко замаха с вилата на Мохамед и сеното бе натоварено на малкото ремарке, теглено от трактор. Количеството бе достатъчно, за да нахрани петте млекодайни крави, които семейството притежаваше. Скромен поминък, който обаче позволяваше на семейството да задоволява нуждите си и да живее прилично без кредити. Дали интелигентността не се крие точно в това? В мъдростта да водиш един задоволен, обикновен и смирен живот, вместо да гониш непрекъснато така търсената от селските стопани в високоиндустриализираните държави производителност. Къде е истинското щастие? В натрупването на блага и задоволяването на непрекъснато растящите нови желания. Иллюзия. Да, вярно е, че пете крави на Фатима ще й дадат днес само 15 литра мляко. И какво от това? Тя ще бъде доволна от продукта на труда си, от контакта си с животните и със земята хранилница. Въпреки че не е богата, земеделката се връща при семейството си усмихната, което е достатъчно доказателство, че е доволна от живота си. Кой може да се похвали и със същото? Прекарах вечерта с цялото семейство на дълга маса в градината. Мохамед, с помощта на синовете си, ми разказа случка която ни върна назад във времето в малкото босненско село. Ставаше дума за Чичо му, тръгнал като много други хора, да трупа състояние или поточно да преживява в Америка. Емигриралият Чичо стигнал до Ванкувър. Не направил състояние, но се оженил за американка. Била красива и станала актриса. Поверили ли ролята на Джейн в една от версиите на Тарзан? Историята, уви... Завършваше тъжно. Починала при инцидент по време на снимки със слон. Странна съдба. Все пак. Не очаквах подобни история. Не и тук. А всъщност. Защо пък не? Голямото семейство на хората не познава граници. Прекосих тузла под жаръщото слънце, което нагряваше асфалта до степен, че лепнеше по подметките ми. Беше 33 градуса на сянка. Хората се бяха скупчили около странно, почти пресъхнало солено езеро близо до града. Имах една единствена цел, да намеря малко сянка, за да се скрия от слънчевия огън. Щях да продължа пътя си покъсно, в късния следобед, когато очаквах температурата да е по човешка. Бутилките ми с вода се изпразваха една след друга. По червената ми фланелка се спускаха бели магистрали от пот. Фланелката можеше буквално да стои изправена, толкова беше напоена със сол. От жаркото слънце болката в коляното ми изчезна. Беше след 20 часа, когато в края на този дълъг ден срещнах велико 16 годишен младеж, който говореше достатъчно добре английски, за да разбере какво го питах. Според него родителите му щели е без колебание да ми разрешат да опа на палатката си в техния двор. А докато ги чакахме да се върнат, ми предложи да се настаня където намеря за добре. Например, между курника и дървената колиба, в която живееше бяла коза с двете си козлета. И така, когато родителите му се върнаха, ме завариха да се настанявам. Бяха, естествено, малко очудени от посещението ми, но достатъчно гостоприемни да ми предложат да отседна в къщата им. Поканата им беше толкова мила, че ако времето беше по-лошо, с радост щях да приема. Но след този ужасен ден въздухът едва бе започнал да се разхлажда. Нощта се очертаваше свежа и хладна. Предпочетох да остана отвън. Една бира тогава. Ме попита бащата. Окей, става по бира. И ето, че се настанихме в салона, където Войо, бащата на семейството, ми разказа с пропит с емоция глас за бягството им след подписване на споразумението през 1995 година били тръгнали, като много други семейства, свързопи на гръб и с синовете си Велико, тогава тригодишен, и брат му Далиба на ръце. Напуснали къщата си, за да намерят убежище в съседно източно православно село. Когато се върнали най-после през 2002 година, Къщата им била разграбена от мисулмани. Трябваше да започнем всичко от начало. Възклик на Войо. Домакините ми ме посъветваха горещо да не се доближавам до река Спреча, където според. Тях имало останали мини. Оговорихме се с Войо да се видим отново на следващата сутрин в 6 часа, за да пием кафе, преди да тръгна за работа. И наистина, след приятна, прохладна... Но кратка нощ, твою ме събуди в 5 часа и 50 минути. Защо бе това насилие? Сънувах ли? Ами не, не сънувах. Нямаше време. Стигнах почти слепешката до къщата, където вместо кафе ме чакаше богата закуска. Кафе, сирене, пържени яйца. Отворих внимателно очи и се успокоих. Че така ще мога да тръгна порано, да изпреваря голямата жега и едновременно да наваксам километри. Младият велико ме придружи до някакъв стар път, не фигуриращ на картата ми, но който според него щял да ме отведе към добой и по който нямало никакво движение. Пътят беше наистина идеален. Тесен, с малко движение, минаващ през редица сълца. Както ми бяха обяснили домакините ми, червените табели с пиктограма глава на мъртвец означавали. Внимание, мини. Не смея да си представя някой авантюрист, търсещ място за лагеруване, да излезе от пътя потъмно. Не след дълго би могъл да отскочи десетина метра нагоре, подскачайки на Босненския батут. Трябваше да бъда предпазлив през следващите дни. Сайтът на френското правителство даваше няколко съвета на туристите. Многобройни зони, 4% от територията, са осени и не винаги обозначени, смини. Туристите се прикамват да не напускат асфалтираните пътища или пътищата с недостатъчна циркулация. Сряда, 20 юни 238 ден пътуване, 9 мехур Прибрах банкнотата, която някой анонимно бе мушнал под последния лист на фотоалбума ми, и си дадох сметка, че след като го разгледат, хората вероятно си мислят, че трябва да дадат своя принос за приключението ми. Във всички села по света, или поне в Европа, има по някой местен чудък. Местният, особен случай, комуто е забранено да влиза в нощно заведение заради неподходящо поведение и който решава да направи собствена дискотека в колата си, оборудвайки я с големи колони. Силата на звука е същата като в дискотека, но мястото е 2 квадратни метра. И за да отмъсти на обществото, което не го иска, решава да го измъчва с барабани. Колко щедро решава да сподели бомбума с всеки минаващ близо до автомобила му, или извинете, дискомобил, който в девет от десет случая Volkswagen Голф. Жегата опурстваше. Вървях на запад, с лице към слънцето, което цял следобед изгаряше всяка открита частица от кожата ми. Шалът, с който бях покрил челото си, ми остави неособено естетична разлика. Под шала светла зона. Под нея тен. Поне шалът, който връзвах на главата си, имаше предимството да налитва към канавката при всяко минаване на камион. В местния вестник предвиждаха температурата да достигне 38 градуса по Целзий. 10 градуса над оптималното заходене. Но ако трябваше да избирам, щях да предпочета адската жега пред дъжда и студа. Когато слънцето започна да изгаря черепа ми, обаче, любовта ми към топлото не ми попречи да потърся малко спасителна сянка. Към близката река се спускаше някаква пътека. Тръгнах по нея, внимавайки да не се отклоня, за да не попадна на неизбухнала мина. Беше изчислено, че избосна има между 750 000 и 1 милион мини. Спускането по пътеката се оказа наистина добро хрумване. Тъй като сянката на брега на реката щеше да ми предложи прохладата, от която имах нужда за кратката ми почивка. Моментът беше удачен да попълня бележника си, чието втори том скоро щеше да свърши. Отхвърлих примамливата идея да си изкъпя в реката. Едно малко цоп можеше да се превърне в голямо бум. Когато краката ми стъпиха отново върху разтопени асфалт, пътят беше толкова пуст, че сякаш ми принадлежеше. Народът сигурно бе легнал да спи, затворен в къщите си. Трябва или да си страшно мотивиран, или да си малко. Лот, за да тръгнеш на път в подобен час, когато дори и животните се гушат в бърлогите си. Избърсах пота от челото си, изпих поредна глътка хладка вода и дръпнах, одисей, за да му дам тласък за очертаващото се следобедно ходене. Предстоеше ми дълъг път до малкото село Сивополе където голяма част от къщите са били разрушени или ударени от снаряди. Войната на Балканите не беше спряла да белязва стените и сърцата на хората. По обяд на другия ден пристигнах до добой, където тялото и душата ми единодушно решиха да се разделят с пътя, за да си вземат половин ден почивка. Хотелът, импозантен и грозен бетонов блок с облик на Съветска крепост, се намираше в центъра. Взех стая на шестия етаж, която нямаше никакъв чар без завеси, без телевизор, а тънка струйка топла вода потичаше от душа, след като си изхъбил поне 100 литра студена вода. Възползвах се да си направя туалета, да изпера, да заредя батериите на видеокамерата и да прегледам последните кадри, след което се отправих към интернет-клуба, който ми посочиха. Почивните ми дни бяха винаги изпълнени с работа. Сервитьорката с наболи от ресторанта на приземния етаж в който бях слязал да закуся, също изглеждаше като извадена от ерата на Съветския съюз. Носеше бяла престилка, а когато дойде да вземе поръчката ми, усмивката й беше точно толкова топла, колкото сибирската зима. Имате ли хам энд екс, яйца шунка? Остана невъзмутима като гранитен блок. Не разбираше, но и не правеше никакво усилие да разбере. Хванах отново менюто и какво да прочета. Хемендекс. Посочих с пръст черно-белите думи и формулирах отново поръчката си. Имате ли Хемендекс? И изненада. Кимна с глава. Да. Реших да се излежавам в стаята си до обяд. След като бях платил, за да спя, трябваше да се възползвам до последната минута. И тъй като според регламента стаята трябваше да се освободи най-късно до 12 часа, Реших да сляза в оето в 12 без една минута. Понякога и аз си позволявам да правя нещата, както ми е удобно. За радост успях относително бързо да напусна натоварения път ма и да завия наляво по едва забележимо на картата ми шосе. От това място бе започнала офанзивата на сърбите, които систематично бяха разрушили всяка къща. Всичко беше опустошено. Човек би помислил, че войната е свършила преди няма й. Три месеца. Разрушените къщи бяха оставени непокътнати, дори и когато до тях се издигаше нова сграда. Мога да си представя паниката, шума на експлозиите, ужаса и виковете на семействата, виждайки как плодовете на целия им живот изчезват в плъмъци. А най-лошото бе, че имах чувството, че малка изкрая е в състояние отново да запали огъня. Да се надяваме, че ужасът от тази гнусна война на етническо прочистване повече няма да се повтори и ще послужи за урок на идните поколения. Дервента Малкият град, смазан от изгарящото слънце, се подготвяше като мен да отдъхне. Скрих се на сенчеста пейка близо до това, което ми се стори, че е кметството. Срещу мен се издигаха религиозни здания на двете вероисповедания. Отляво беджемията, отдясно църква в ремонт, чието кръст сякаш бе добавен нарочно, за да се извиси над съседното минаре. Някой биха казали, за да е поблизо до Господ, други биха отвърнали, психологически натиск. Бях легнал върху нисък каменен зид и разсъждавах върху символиката на двете сгради, когато някакъв общински полицай, неподвижен до този момент и бездеен през последния половин час, изведнъж се насочи към мен състранен устръм. Искаше две неща. Да види паспорта ми, виж, ти. И да ми забрани да лежа. Можел уседнал, седнал, но не е и легнал. А облегнат на една ръка може ли? Отпретих младока, без да му покажа документите си. След два дни отново седнах на сянка, но този път срещата ми бе значително посърдечна. Денят беше рекордно горещ. Бях забелязал добре засенчено ъгълче в двора на едно училище близо до стара източно-православна църква и се насочих към него. Беше рано, но не знаех какво ми готвят следващите километри. Към мен се приближи драган и ме попита дали присъствието му ще ми пречи. Бил преподавател по изкуствата във въпросното училище и живеел в служебно жилище. Мъжът изглеждаше здравеняк, с остри черти на лицето и коса в стил Жана Д'Арк. Красива среща. Обясни ми, че е живял една година във Франция и е работил на черно в Париж. Като артист се бил възползвал да обиколи култовите места на френската култура. Спомена за Лувара и центъра Помпидо. Виждайки интереса ми, отида да донесе дебела и красива книга за изкуствата, която тежеше поне 5 кг. Огромно издание, посветено изцяло на творчеството на импресионистите. Като Ренуар, Мане и Дъра, това е любимият ми стил в изобразителното изкуство. Драган явно беше доволен от срещата ни. Предложи ми да се настаня в учителската стая, докато свърши вакансията, и много държеше да ми купи някой неща. Имам всичко необходимо, му отговорих. Но той не искаше и да чуе. Изтича в селския магазин и след няколко минути се върна с сирене, фета, голям домат. Два литра кока-кола и голяма пита хляб, които си разделихме. След това ми показа илюстрация на джокондата на стената и ме попита. Много е красива, нали? Как мислиш? Да, прав си. Усмихнате, професорът се приближи към лицето на Мона Лиза и ми показа, че тя всъщност се усмихва с очите си. Има голям нос, добави той. След това отида в дъното на помещението при портрета на някаква негова, бивша приятелка и колешка, забоден с карфица на вратата на шкаф. Не знам дали сравняваше двете жени, но застана точно срещу снимката, наклони глава, за да усети перспективата, приближи се, за да разгледа извивките на жената, след което добави с формален тон. Има красиво лице, виждаш ли, но за голямо мое съжаление всичко свършва до тук. И продължи с усмивка на уста. Или отслабваш с 10 кг, или те напускам. Избирай. И казал. Направи пауза, след което добави. Не се поколеба. Избрах храната. Бил си много суров с нея, Драган. Казах аз и се разсмяхме. На другата врата на шкафа висеше снимка на американския астронавт Нил Армстронг. Драган възвърна сериозността си пред портрета на мъжа който се беше превърнал в негов идол от Деня, в който имал късмета да го срещне в Белград. Мислех, че ще мога да вървя още 12 километра, за да стигна до граничния пункт Бълсанска дубица, но за мой късмет няколко човека ме предупредиха, че вече старият граничен пункт бил затворен. Било безсмислено да продължавам в тази посока. Пътят, който отивал надясно обаче, щял да ме отведа до новия пункт. Последни километри на боснанска територия и последна нощ на Див Къмпинг само на няколко стотин метра от бариерата. Малкият хърватски граничен пункт беше съвсем нов, построен в очакване Хърватска да влезе в Европейския съюз. Прекосих моста на река Сава. Да, благодаря. Първите контакти бяха повече от добри. Спрях в Чинчбюрото на границата, за да обменя една банкнота от... 50 евро в местна валута. Довиждане, километра. Вече трябваше да разсъждавам в куни, 7,24 куни се равняваха на едно евро. Имах намерение да похарча първите си пари на терасата на кафене, в което седнах, но съдържателката отказа да ги приеме. И дума не можело да става да си плащам кафето. Някакъв клиент пък ме почерпи на място с плодов сок и ми купи малка бутилка с вода за изпът. А бях в страната само от 30 минути. Тесен път се отклоняваше от главната артерия, водеща към Загреб, и поемаше през дива местност. Пейзажът щеше да бъде прекрасен, ако все още не се виждаха ужасните следи от войната. Тук също, както и от другата страна на бариерата, имаше табелки с глави на мъртъвци, напомняйки, че теренът е силно миниран. Жалко за този, който реши да излезе извън пътя. Опасността, изглежда, не притесняваше штъркелите от близкия орнитологически парк Лонско поле. Прелетните птици се бяха настанили върху комините на красиви дървени къщи. Бели штъркели бяха свили гнездата си. Един от тях прелетя над главата ми, с разперени и неподвижни криле, след което се върна в гнездото, за да занесе улова си на вече нетърпеливото си малко штъркелче. Наблюдавах спектакъла с наслада. Беше красиво, а аз бях щастлив. Запечатах в паметта си тези нежни събития, тъй като подозирах, че нито Одисей, нито обувките ми ще тъпчат някога отново същия прах. Такъв е моят живот. Всеки ден малко по-надалече, малко по-на запад и винаги озарен от красивите срещи по пътя ми. При вечер се запознах с Мария и споменът за срещата ни още сгрява сърцето ми. Минах пред отворената врата на една от къщите по край пътя и не продължих по-нататък. Времето беше напреднало и трябваше на всяка цена да се снабдя с вода. Къщата представляваше малка дървена конструкция, извадена като от приказките, с малка градинка отпред и две котенца, които ме поздравиха за добре дошъл. Извиках, но видимо нямаше никой. Понечих да си тръгна и видях усмихната жена да върви към мен. Мария се прибираше от съседната къща, където била на гости на съседка. Приеме радушно. Тази дама, която не знаеше абсолютно нищо за мен, ме покани на масата си в градината. Мария напълни набързо бутилките ми с вода, но не можеше да остане само с това. Искате ли да хапнете нещо? Ме попита, обръщайки ми гръб. Преди да успея да й. Отговоря, пред мен бяха поставени чиния с храна. Голяма чаша портокалов сок и друга с капучино. Прекрасен урок по гостоприемство си помислих и благодарих силно, преди да поема отново по пъти си, обнадежден за света и неговите обитатели. Хората могат да бъдат наистина добри и красиви, ако не воюват. След три дни бях поканен на кафе от Антун, 60-годишен мъж, добре сложен, но леко закръглен. Бяхме се срещнали предната вечер и той ми бе позволил да пренощувам в двора му. Виждаше се, че мъжът живее сам. Обзавеждането беше съвсем просто, но напълно функционално. Ламинирани шкафове, дълбока тенджера на котлона и много кръстословици на покритата с мушама маса. На стената висеше календар с красива хърватка във фолклорна носия. Антон бе доволен, че е платил за жилището си само 4000 евро. И за да затвърди убеждението си, ми показа красивия изглед на къщата. Да, гледката беше прекрасна, но защо трябваше да живее в толкова изолирана къща без течаща вода? Бях вече много близо до Загреб. От харватската столица ме делеше само ден път. Не беше необходимо обаче да се смесвам с градската тълпа, за да си взема новите обувки, които трябваше да ме чакат кротко, или поне така се надявах, в централната поща. Защо да не хванех някой автобус или влак? Малко по-нататък, в Карловец, ми се представи възможност да го направя. Градът се намираше на 50 км от Загреб, докъдето отиваше влак. Любезните служители от бюрото по туризъм се съгласиха да пазят Одисей и аз отправих към столицата с влак. Бързо отиване и връщане срещу само 43 куни около 6 евро. Централната поща се намираше точно до гара главни колодвор. С паспорт в ръка се отправих към гишето за поща до поискване. Служителят провери самоличността ми, погледна в регистъра, отиде в помещението отзад и се върна с колет и писмо за мен. Ура! Новите ми обувки бяха пристигнали преди няколко дни и чакаха да ги взема. Клонинги на мир и любов с незначителни разлики. Надявах се да си допаднам. Дали, Одисей реши да ме накаже за самотното ми бягство. Покайки гума за 17. път. Историята мълчи. Но едно беше сигурно. Бях щастлив да намеря отново спътника си, без когото се чувствах самотен, почти гол и ненужен. Оставаха още няколко. Крачки, за да заобиколя от юг столицата и да приключа краткия си преход през Хрватска. Следващото ястие се наричаше Словения. Валеше като и сведро. Що за гостоприемство? Тази малка страна, разположена в периферията на Балканите и средиземноморието, можеше да пусне няколко слънчеви лъча в чест на един пътник, изминал много километри. Но нещата бяха такива, каквито са и трябваше да се примиря с мисълта, че ще се измокря до кости. Спасявах се от проливния дъжд единствено в кратките моменти, през които се криех под някой заслон, автобусна спирка, отворен хамбар. Стряхана на обитаема къща. Свалях качулката си, изпусках по едно «Уф», последвано от какво въобще правя тук?» и изтърсвах водата от ръкавите ми. Чаках дъжда да намалее и се хвърлях отново в битка, но накрая измръзнах, сведох глава и се примирих, че скоро времето няма да се оправи. И без това бях достатъчно мокър, можеше поне да продължа да вървя. Въпросната вечер исках да стигна до град Семич където да потърся подслон. Нямаше как да се спи навън при подобно време. След няколко часа един извънземен, облечен в дълъг жъл дъждобран, влезе в града. Бях единственият човек в района, обливан непрекъснато от изхвърлените от минаващите автомобили струи вода. Да ходиш при подобни обстоятелства е толкова смешно, че чак и аз се засмях на нелепата ситуация. Но пък като се замисли човек, това бе само вода. Нямаше материя, която да подкопава морала. Някой от следващите дни слънцето щеше отново да възтържествува. Андре, барманът от бара, в който нахлух, наводнявайки входното антрес с мокрите си крака, се извини, че не може да ме настани в никоре от осемте стаи. Всички били заети от работници, реконструиращи черквата. Дядо Лукас обаче може да ти помогне, ми каза той, облегнат на тездяха. Вече бях обмислил тази възможност. Не за първи път щях да потърся помощ от църковен служител. Освен това и аз самият бях поклонник, нали? От началото на пътуването ми духовниците, с които се бях срещал, бяха две противоположности. Едните лъчезарни хора, осенени от наистина красив дух, а другите такива, които само носеха религиозни одежди. Самият аз вървях от дълго време по собствения си духовен път и бях шокиран от поведението на вторите. Със сигурност, дрехата не прави монаха. Но днес смятам, че съм разбрал някои неща. Или поне така се надявам. Искаме или не, вярващи или атеисти, всички вървим по един и същи път. Всички сме пилигрими в търсене на еволюцията и абсолютното, което ни доминира. Мъже и жени, Вярващи от всякакви религии, поклонници или атеисти, няма никакво значение. Ние криволичим заедно към едно другаде, което не е нищо освен отражение на истинската ни същност. Дълго чиракуване, бавна еволюция, наситена на си спитания, чиято цела да ни освободи от иллюзията на собственото ни съзнание. Отец Лукас ми направи добро впечатление от самото начало. Атомите ни се споразумяха да вибрират заедно на една и съща частота. Седях сам в дъното на църквата пет минути, след което шепа вярващи седнаха пред мен. Вечерната служба в сряда започна. След края на службата се приближих до проповедника, за да му обясня деликатното си положение. Отец Лукас, 40 годишен мъж с масивна осанка, не се поколеба нито за миг и веднага ми отвори вратата на голяма зала, която използвал за събирания. Очите ми блеснаха от щастие. Залата беше огромна и покрита с красив паркет, като можеше да побере поне 100 души. Имаше столове, похени матраци, туалетна и, разбира се, светлина. Разреши ми да се настаня където ми харесва и точно това и направих. Колко ли матрака можех да сложа подчувала си? Дали щеше да ми е меко или твърдо? От другата страна на прозорците се сипеше проливен, нечовешки яростен дъжд. Над града се изливаше същински потоп. Какво щастие бе да съм на закрито! Повдигнах очи към тавана. Благодаря ти, Боже! Залата набързо бе украсена с пъстрите ми дрехи, които проснах да съхнат по редиците столове. Обувките ми бяха напълно мокри. А новите им заместници чакаха чинно. Увити в най-лунов плик, предстоящата след някой и друг ден смяна. Не знаех докъде ще успеят да ме отведат старите. Сигурно беше обаче, че все някога щяха да ми изоставят. Подготвях се да посрещна неизбежното. Вероятно щяха да ми кажат или да ми дадат да разбера, баста. Писна ни. Повече няма да вървим. Когато този ден дойдеше, щях да съм тъжен. Но нямаше да им се сърдя. Пък и как ли бих могъл? Бяха ме придружавали повече от 5000 километра. На другата сутрин небето беше съвършено различно. Сигурно го бе обхванала амнезия и бе забравило за лошото си отношение към мен предната вечер. Беше спокойно, добронамерено, синьо като на картичка. Преди да се разделим, отец Лукас ми сподели младежките си подвизи. Познавал пътешествията с колело, тъй като с двама негови приятели ги бил практикувал. Словения Сантьяго декомпостела Фатима. Експресно отиване и връщане с велосипед. Впечатлих се от километража 6000 км километра за един месец. По 200 км на ден. Карането на колело с подобно темпо изглежда като кръстоносен поход. Насучих се бавно към столицата Любляна прекусявайки няколко малки, разположени по южните склонове лузя. Пътят беше сух, а хоризонтът чист. Най-после можех да вдигна очи и да се полюбувам на словенския пейзаж, който сякаш заживяваше отново. Пък и разполагах с цялото време на света. Бях пристигнал малко по рано от предвиденото, тая трябваше да забавя ход, за да не се озова в столицата прекалено рано. Вероник пристигаше със самолет на 9 юли в 23 часа и 10 минути. А беше 5 юли. Оставаха ми само два дни ход до Любляна. Може спокойно да се попека на слънцето, което най-после се. Беше върнало. Радвах се, че ще се видя с Вероник. Бяхме приятели от дълги години. Преподаваше изящни изкуства в един лицей и притежаваше талант да рисува. Живеехме далече един от друг и за това не се виждахме често, но пътищата ни се кръстосваха от време на време на някой обяд или уикенд при приятели. При такива обстоятелства е трудно да кажеш, че познаваш някого, а ни се предоставяше възможност да се опознаем. Честно казано, намирах решението и да ме последва за доста смело. Не е лесно да влезеш в ритъма на движещ се влак, особено пък за човек, който никога не е ходил дълго. Тъй като разполагах с време, Отворих картата си, за да маркирам маршрутите, по които да опознаем страната, движейки се по нетуристически пътища. Исках да видя заедно с Вероник планините в северо-западната част на страната. Можех да оставя Одисей някъде, за да поемем по потесни и постръмни пътеки. Предвкусвах удоволствието. Пейзажът вещаеше да е прекрасен. Бях помолил Вероник да обуе маратонките си и да повърви малко по селските пътища, за да подобри физическата си форма. Щеше да е жалко, ако я е заболяха краката или се контузаше още през първите километри. Бях и казал също така да вземе, възможно, най-малко багаж. Но тук се страхувах, че няма да ме послуша. Словения е малка планинска страна, голяма колкото половин Швейцария. Зелено парче земя. Закътано между Италия, Австрия, Унгария и Харватска. Връх Триглав се извисява със своите 2864 метра височина над малката територия, през която текат реките Сава и Драва притоци на река Дунав. Като голяма част от хората и аз не знаех много за страната. Някой дори я бъркат със Словакия, включително и някои държавни глави. Може би точно непознаването и от широката публика е предпазила от големите туристически потоци, добре познати на нейните съседи италианци и хървати. Трябва да се спомене също, че само една тясна 50-километрова ивица свързва с Триесткия залив и Адриатическо море. Беше минало 8 вечерта, когато срещнах Славко и Барбара. Двойката му туристи първо ме задминаха и мимахнаха от своята Honda Transalp 650. Малко по-нататък спряха и настояха да ми дадат банкнота от 5 евро. На следващата сутрин Славко ме пресрещна с велосипед и ме покани на закуска от тях. Къщата им се намираше на... Няколко стоти метра. Семейството изглеждаше щастливо да ме посрещна около маса на покритата им тераса. Славко, който работеше за словенската лотария, ме спонсорира с две фланелки – каскет, дъждобран и ключодържател. Приятните мигове продължиха до следобед. Славко и Барбара ме придружиха до мястото, откъдето бях тръгнал, след което си насручихме среща за следващия ден в центъра на Любляна, площадът на Трите моста, в 18 часа окей, okay, обещавам да дойда. Столицата беше вече съвсем близо. Целта ми беше да се приближа максимално до нея, без да навлизам в града същата вечер. Исках да преспя в периферията му, за да се вмъкна в него на сутринта. Впрочем, сравнение с пипаловидните мегаполиси, които бях прекосявал на велосипед, словенската столица ми се стори като малко градче. Бързо намерих място за нощувка. Бях подранил и се наложи да изчакам приятелите ми на мястото на срещата, откъдето щяхме да тръгнем на кратка разходка из центъра. Имах луксозни екскурзоводи, чиято любезност стигна до че ме заведоха до летището Бърник на 25 км извън града. Беше 23 часа и една пътничка се готвеше да се приземи. Животът ми през следващите 10 дни щеше да се промени. Щях да пробвам пътешествие с жена. Премьера. Сред потока пътници с куфари на колела се очерта силуетът на Вероник с огромна раница на гърба. Беше усмихната, типично в нейния стил. Тя бе първият ми познат човек когато срещах от девет месеца насам и се радвах искрено. Странно чувство. Последната цел на изтичащия ден бе да стигнем до леговището си, да починем няколко часа и да оставим новия ден да ни понесе към нови истории. Когато на сутринта Вероник се отвори очите, предвиденият в прогнозата за времето дъжд вече се сипеше над Любляна. Не можеше да тръгнем по пътищата при подобно кучешко време и затова и предложих да го отложим за следващия ден, което не само не я разтревожи, а дори я зарадва. Вместо да покоряваме стръмни пътеки, проведохме физическата си подготовка, вървейки по централните търговски улици. Лека разгрявка за придружителката ми. Невероятно! Вероник беше пристигнала само преди няколко часа, а вече бе започнала да се ориентира в обстановката откри магазин на Найем, който според нея предлагал много аксесуари. Аксесуари ли каза? Супер! Очароваме! Обичам практичността на жените. За мен думата, аксесуари е синоним на колче за палатка, котлон, столче, чанта, лампа, нож. Все полезни неща. Но при „Нем се предлагаха повече дрехи, отколкото екипировка за къмпинг. Имаше също полезни неща, но... Само за жени. След като обходихме няколко магазина, решихме да хвърлим поглед на картата, за да уточним този път заедно предстоящия ни маршрут. Какво мислиш за този планински път, който тръгва на запад, Веро? Националният парк изглежда, е страхотен, а е имало прекрасно езеро. Ние. Вероник не реагира с ентусиазма, който очаквах. Да не би да бях казал нещо лошо? Но устата се появи усмивка която сякаш ме питаше, ама ти сериозно ли? Какво? В планината е красиво. Тя ни изглеждаше на същото мнение и ме наблюдаваше мълчаливо, докато най-накрая сподели мислите си, планината си изкачва нагоре. Е, вие какво бихте отговорили на подобно твърдение? Ами. Да, веро. Права си. Планината си скачва. И как да не отстъпиш пред подобна чистосърдечност? Смяна на посоката. Нямаше да вървим по стръмни пътеки, нито да смущаваме живота на малкото рисове, вълци и гръбливи птици. Завъртяхме картата с четвърто оборот и ориентирахме компаса в диаметрално противоположната посока. Към морето. Към него обикновено човек се спуска. Въпреки, че не винаги. Вървяхме вече втори ден когато поехме погрешно по път, който ставаше все по-непроходим и постръмен. С пътницата ми смело буташе Одисей, а аз със сетни усилия го теглех към върха. Надявахме се положението ни да се подобри, но то се влушаваше все повече. Решихме, че тъй като каменистият път ставаше все по-несигурен, най-добре би било да се върнем обратно и да продължим по асфалта. Въпросната вечер за авантюристката нямаше да има хотел, а трева. Див къмпинг сред ливади и крави. Меню, спагети и сардини. С течение на дните установих, че храната се подобрява осезаемо. По чудо спагетите вече не залепваха за тенджерата. И Вероник ми сподели тайната си, защо изхвърляш олиото от сардините? Ме попита. Сипи го в тенджерата. И наистина работеше. Невероятно! Трябваше да мина цели пет години път, за да го разбера. Все пак жените са практични. Трябваше да дойдеш порано, веро. Предишният ден се бе оказал тежък за моята спътница, която на следващия. Се влачеше с неохота. Нещо ми подсказа, че ще се спуснем по-рано от предвиденото. Вярно предчувствие. Билет за влаг до копър на брега на Адриатика. В крайна сметка идеята не се оказа лоша. Мисълта да отпразнуваме на брега на морето 14 юли и 9 месеца от началото на похода бе изкушаваща и за двама ни. Срещу нас беше Италия, а от другата страна на улицата магазини. Късите италиански руклички явно е трябвало само да прекусят Триесткия залив. Няколкото дни в компанията на Вероник трябваше да бъдат щастливи, а не напрегнати. Пък и малка почивка нямаше да ми се отрази зле. Щеше да е преувеличено да се каже, че не сме правили никакви усилия. Ходихме дълго по Адриатическото крайбрежие, но пък е факт, че голяма част от ходенето беше от хавлиената кърпа до морето. 30 градуса на сянка. Температура на водата 26 градуса. Точно това ни бе необходимо, за да разпуснем мускулите и душите си. Но не трябваше и приключението ми да се превърне във ваканционен клуб. В края на почивката самотният пътешественик стигна до изненадващо заключение. Не е лошо да пътуваш жена, даже е гениално. Впрочем, всичко зависи от жената. Но Вероник не беше коя да е жена, тя беше Веро. Времето продължаваше да е хубаво, но излежаването трябваше да свърши. Приятелката ми хвана самолета, за да продължи традиционния си живот, аз хванах количката си, Одисей, за да продължа да се шляя като самотен пътешественик. Пътят ме зовеше да поема на запад. Изпитвах почти заема нужда да потъркам асфалта с краката си и да се обливам в пот. Напредвах с големи крачки. Минимум по 9 часа ход на ден. Пореден кръст се появи на пътната ми карта, която след два дни щеше да се окаже пресечена от голяма напречна оранжева линия. Тялото ми беше изтощено от умора, но съзнанието ми не можеше да се отпусне при мисълта, че на територията на Словения живеели 380 мечки информация, която бях прочел преди дни в някакъв туристически справочник. Замислих се, 380 мечки на толкова малка територия. Вероятността да срещна една от тях беше голяма, още повече както се бях настанил въпросната вечер край гора и близо до пчелен кошер. Мелина натисна спирачките и спря колата си пред мен. Тази жена, на около 60 години, отвори. Багажника си и заговори на приличен френски, след което извади от него част от покупките, които току-що бе направила. За вас сами, каза тя, без дори да ме попита дали ги искам. Имах време само да разтворя ръцете си, за да получа по един литър мляко и портокалов сок, круши и грозде. Няма нужда да ги миете, чисти са. Мислех, че никога повече няма да срещна, но случайността ме отведе пред дома и още същи следобед. Мелина ме видя и не можа да устои на природната си доброта. Втурна се в къщата и излеза отново с пълни с дарове ръце. Страхувах се, че възнамерява да превърне Одисей в амбулант на Сергия. Трябваше да спръш Тедрия юстръм. Тъй като нямах място за туалетната хартия и салфетките, но не можах да откажа доматите, пръсковите, чушките, млякото и гроздето. И сякаш това не беше достатъчно, ами тя настоя да ми даде и банкнота от 20 евро. Невероятната мелина. Записах си адреса и, за да изпратя картичка от Сантяго да компостела, както и екземпляр от книгата ми Дългият път през Америка, която се надявах да й хареса. През този ден. Както и много други преди него, бях закрилен от добри ангели. Не спирах да се изумявам колко добри са хората към мен. Красиво отношение, което опровергаваше пораженските идеи на медиите. Да, насилието съществува, да, не всичко по света е красиво, но тази тъжна картина не трябва да скрива смазващото мнозинство на тези, които се стремят да живеят щастливо и в хармония със себеподобните си. Хора са златни сърца участващи в красивата братска размяна, която издига на по-високо ниво целокупното съзнание на човечеството. Беше почти 20 часа, когато Одисий премина през поредната граница, която щеше да остане в историята. Италия ме посрещна като неаполитанска майка с топла прегръдка. Одисий се изкачи радостно, като козле, до едно идеално залагируване място, разположено на три тераси от дясно на пътя. Настаних се на най-високата, съвършено гладка тераса, където можех да си осигуря желаната дискретност. След тези първи девет месеца ходене за мен бе огромно удоволствие да стъпя най-после върху земята, от която тръгваха латинските ми корени. Когато на следващата сутрин потеглих отново на път след прекарана в сладък сън нощ, никакви тежки мисли не заемаха лекото ми съзнание. Небето беше синьо, слънцето блестеше... Всичко вещаеше един красив ден. Понякога, когато природните стихии се помирят, става така канят пешеходеца да се включи в танца на шамана. Дърветата и облаците кръжат около главата му, вятърът му нашепва мъдри думи и му напомня, че е част от голямото цяло. Майката земя сякаш приема милувката на ходещите му крака и всичко е красиво, всичко е добре. И тогава, като при причастие, пешеходецът спира да се бори. Освобождава се от тревогите си, загърбва измамното си желание за независимост, обгръща го спокойствие и той се слива в едно са за го природа. Целта ми през първия ми ден в Италия беше обичайната. Да вървя право на запад. Откакто бях тръгнал, нямах друга мисъл, освен да приближавам ден след ден, километър след километър на уловимото елдорадо, което само слънцето моят най-добър гит можеше да достигне. Тръгнах по шесто чувство. Не разсъждавах, а се оставих на интуицията да ме води. Точно това, шесто чувство, усъвършенствано видимо през годините на пътешествия, ме кара да. Се доверявам на напълно непознати за мен хора или пък да продължавам по пъти си, ако усетя лоши вибрации. Шестото ми чувство е едновременно високочастотен датчик, GPS, тих вътрешен глас и обърната към звездите антена. Но колкото и да се усъвършенства... То все пак има своите граници. Пътната карта е придобивка, от която не мога да се откажа. И точно тя, с червения цвят на Ферари, ми се притече на помощ в мащаб едно 250000, изобразяваща района на фриоливенеция Джулия около триесткия залив. Латизана. 21-во пукане на гума. 15 мехур. Адската Жега изгаряше и разтопяваше асфалта който полепваше по подметките ми. Реших да избягам за няколко часа от пеща и да се скрия на сянка в някое интернет-кафене. Интернет да, фризор не. Имах нужда от подстригване на косата, но фризорът от Барберията фризорски салон, който впрочем беше празен, ми отговори с категорично не, което не беше любезно от негова страна. Означаваше буквално "Разкари се». Не вървиш при мен. Останах озадачен. Дали пък за първ път паркираният пред салона, Одисей не ме беше предал? Дните се нижеха, но се различаваха до един. Дългоочакваното подстригване, пето поред, се случи след два дни. Любезна фризурка ми подряза косата, но не приеда и плакия. Картичка от Сантяго да компостела щяла да бъде достатъчна. Посока лидо диезоло. Венеция остана на 40 на километра на юг. Успях да избегна бодлите на смазанта ралеш, но по-нататък настъпих старата кожа на змия. Купих си половин пъпеш от щанд за плодове и зеленчуци на пътя, на който изрично бе записано, че дините били от Сицилия. За половин пъпеш, две праскови и четири нектари ни платих 4 евро и 30 цента. Дали транспортните разходи? Или събираните от камората данъци бяха покачили така цените? Не знам, но намерих, че сметката ми за сладки провизии излезе доста солена. Понататък се ширеха, докъдето ми стигаха очите, огромни ни царевица, напоявани прахоснически със сладка вода, така че да се изхрани добитъкът, който на своя реч ще нахрани все по-кръвожадното и затластяло от свръхконсумация човечество и ще обогати с още малко големите световни тръстове. Това вече не е земеделие, а експлуатация. Край на любовната приказка, в която селянинат е след в едно цяло с майката хранилница. Експлоататорът експлоатира, а не отглежда. Разсъждава в оборот европейски квоти, инвестиции и марш на печалбата. Вече няма време, нито пък желание да вдиша дори и шепа земя. Пък и защо да го прави? За да подуши пестициди и генно-модифицирани семена? Бягай, господине! И спортът не вървеше по-добре. Газета Спорт е цветен спортен вестник, чието розов цвят го отличаваше лесно върху тъздяха, на който се облягаха посетителите на «спортното кафене». Отворих на страницата за «Турдио Франс» колоездачната обиколка на Франция, където в голяма статия се нищеше проблемът с вземането на допинг. Не можах да се въздържа, да не се усмихна. Що за лицемерие? Братвеш, който се връща ежегодно на страниците на вестниците, когато състезанието се отразява по целия свят, гарантирайки на телевизиите огромни печалби от реклама. За спорт ли говорим или за представление? Едно беше сигурно колоездачната обиколка, която ме приковаваше към екрана в иношеските ми години, се беше променила. Ентусиазмът ми беше угаснал с изключването на телевизора. Пътешествието ми накара съдържателя на едно заведение, изправен зад тездяха си, да възкликне със замечтан поглед. Ех, свобода! И аз бих искал да тръгна на път, но... Работя! И аз бих искал да спортувам, но... Пуша! Наистина изглеждаше уморен. Сподели ми, че мечтаял да замине на почивка. Не за година или дори 6 месеца, а само за седмица. След което добави: Без телефон, нито телевизия, нито футболни мачове. Бях написал върху картон, залепен на гърба на Одисей, 8000 Кемпер Лопейси получавах ежедневно тонове: Бравой, комплименти!. Кой знае? Може пък да съм посял зранце приключение в оседналото съзнание. Едно нещо бе сигурно, пътешествието ми събуждаше нова искрица живот в някои от изпразнените от мечти очи, които срещах. Посланието ми за мир и братство може би не им бе чуждо. Докосваше се до сърцето и желанието за мир, което всяко живо съществото е изкрито дълбоко в себе си. Докато зареждах котлона си с гориво на бензиностанция, една жена, седнала зад вулана на колата си, прочете табелата. Пърло пейс. Изрече на глас и ми подаде през стъклото банкнота от 10 евро. Очите на Фернандо също заблестяха при вида на износените гуми на Одисей. Този симпатичен пенсионер се приближи към мен за пръв път по обяд. Облегна колелото си на пейката и си поговорихме за кратко, след което си тръгна пеша. Ей, Фернандо! Забравихте си колелото! Върна се след няколко минути с скуп стари почтенски картички, написани от френски войници, докато са били разквартирувани тук по време на Втората световна война. Фернандо беше видимо щастлив от нашата среща. Тръгна си радостен и с лека душа. Даже прекалено лека. Ей, Фернандо! Забрави си почтенските картички. Джордано, с когато се запознах въпросната вечер, Спря изневиделица колата си на банкета на пътя, пусна аварийните светлини и тръгна към мен. Самият той бил член на пацифистка групировка и посланието ми за мир му се набило в очи. Информираме за силното американско военно присъствие на италианска земя. Близката база Виченца с 20 000 души каза той възмутано се финансира 41% от италианците. Фиденца, понеделник, 6 август. Моят рожден ден. В този празничен ден исках да сменя менюто си, доставя на дъното на сака неизменните консерви с сардини и рибатон, както и спагетите, приготвени без сол и мазнина. Този обед беше решено, щях да ям пица. Срещнах Рикардо на големия централен площад. Тикаше с едната си ръка колело и ми говореше несигурно, но правилно на френски, с лек акцент. Докато прекосим площада, знаех вече голяма част от живота му. Разказа ми за предишната си връзка с жена от Лил. Дамата от Север се влюбила за кратко в него, но когато той се виждал вече младоженец, го разкарала. Гидът ми ме заведе до заката на пицария от другата страна на площада, място, което не бих открил без негова помощ. Проигра цялото си мущество, ми сподели за съдържателя. Всичките си къщи. На два или три пъти. Рикардо видимо познаваше заведението, защото вкара колелото си в дълъг коридор, водещ до залата за хранене, след което се намъкна в кухнята. Излезе оттам след две минути и ме информира, че той поемал празничния ми обяд. Грейси Мил Грейси Обядът за рождения ми ден се състояше от голяма пица с пъстри съставки и черни маслини, които отместих страни, полята със светла бира, допълнена от тирамисо и силно кафе за десерт. Напуснах заведението за ситен, с подоткорем и без всякакво желание да тръгна отново на път под жаркото слънце. Дали пък? Нямаше да е по-добре, ако не бяхел десерта. Националното шосе 9 бе една от онези пътни артерии, които не скриваха желанието си да изключат от движението всякакво немоторизирано превозно средство. Ако някой пешеходът се осмеляше да нахлуе, Веднага го сполетяваха мъките на самотния хомопедибус, изправен пред армада метални скелети. Нескончаемото движение представляваше същински пътен влак. Що за лудост ме бе докарала там? Само няколко километра бяха достатъчни, за да ме завладее на мисъл, на всяка цена трябва да напусна адския и ужасно опасен път и да се отдалеча от 3 осем тонните возила, които почти ме докосваха. Изнесох се в страни от пътя и разтворих пътната карта на областта Ломбардия, отсветена в маслинено-зелено, за да потърся спасителен изход, кръстопът или малко шосе, по което да мога да избягам. На ме интересуваше дали пътят ще поеме в грешна посока или не. По-късно щях да се опитам да коригирам траекторията. Бях готов на всичко, за да избягам от стоманените чудовища. Животът ми се крепеше на косъм. Шестото ми чувство казваше, че трябва да се спасявам възможно най-скоро. Отклоних се още на първото кръстовище. Не се поколебах, въпреки че пътят отиваше на юг. Поне бях жив, а докато човек е жив, има надежда. Дали небето не търсеше да влезе в контакт с мен? На миниатюрния си приемник хванах Радио Ватикана. Все пак бях в Италия и това не беше чудно. Чудно бе обаче, че попаднах на емисия на Френски на Радио Китай. Съобщаваха, че доходите на китайските селени били нараснали с 12% през последните три месеца. Сметнах набързо, 12% по нищо е равно на. Три пъти нищо. Малкият път, по който завих, се трансформира в кален, после каменист, а накрая се спусна към някакъв брод, през който трябваше да премина с надеждата, че по-нататък ще мога да поема по правилната траектория. — Есеори. Есенори! Зад мен тичаше селянка с две бутилки мляко в ръцете. — Лот и фреско! Ми казам лекарката, повдигайки нагоре едната бутилка, за да ми намекне, че ми ги подарява. — Мерси, госпожо! Една е достатъчна. Но не! Жената настояваше. Трябваше да взема и двете бутилки. Река Нюр беше практически пресъхнала при Понте Дел Олио. Няколкото грамотевици в далечината звучаха страховито, но тази вечер нямаше да вали. Спуснах се към Спи 45 който криволичеше сред малки. Огрени от слънцето на Ломбардия Лузя, чието гигантски странни прътове гледаха към планината Денаволо. Оставих нарочно Дантевия град Милано който се намираше на север. На следващата сутрин две жени спряха с колата си до мен и ме попитаха, на къде съм тръгнал. Като разбраха, че стъпките ми ме водят към свещения град в Галисия, поискаха да се помоля и за тях. Подобни молби винаги са ме очудвали. — Добре, им казах аз. — От какво имате нужда? Едната се замисли, след което отсече, от спокойствие и здраве. Разглеждах периодично пътната си карта и с постъпателни движения на десния ми палец и показалец, раздалечени на десетина сантиметра един от друг, приблизителното разстояние върху картата ми с мащаб едно което изминавах на ден, изчислявах колко дни ще са ми необходими, за да стигна до границата с Франция. Пътят ми беше усеян с малки черкви с мазилки. Видът им беше такъв, че можеха да бъдат навсякъде по света, както в Италия така и в Мексико или дори в Куба. След Бобил започна 12-километрово изкачване под наклон 10 градуса. Стигнах до връх пъсопенича след 3 часа и 45 минути усилие, доволен, че бях успял да измина разстоянието по график. Бях закъснял се 2-15 минути от предвиденото. Беше 18 часа и 15 минути и захладяваше. Преди да поема по другия склон за двучасовото си спускане, реших да се почерпя в кафенето на върха с капучино и сладкиш. Град варци се очертаваше в подножието. Беше вече доста късно. Усилията за деня бяха достатъчни. Реших да не ходя понадалеч. Малко отбивка в дясно от пътя, малко място за лагеруване предвкусвах хубава нощ. Сънят ми безмутен само от дъха на добиче което подуши палатката. На другия ден трябваше да поправя дясната си обувка МИР. Облепиха с дебела лента, надявайки се да успея да удължа живота и за още стотина километра. Целс да стигна до Франция. Отдавна се бях разделил с идеята, че обувките ми ще издържат до края на пътешествието да стигнат до френската граница, пак щеше да е рекорд за дълголетие. След няколко километра установих със съжаление, че идеята ми да я бинтовам няма да проработи. Щеше да е прекалено хубаво. Само за няколко минути ремонтът ми бе съсипан от търкането по асфалта. Докато преминавах през Вигопонцо, малко градче в областта. Пиемонт, биеха камбани и кучета лайха в далечината. На входа на някои населени места се виждаха табели като град без ядрена енергетика или град против генните модификации. Или телефонен номер и адрес на АА, жандармерията. Верижен трактор се опитваше да изкатери стръмния склон на едно лозе. Районът на Пиемонт е известен с гроздето си, но там растат също и лешници. Не беше необходимо да се навеждам да ги търся, капеха директно в Одисей. Към полското меню щедрата природа добави големи черници и капини. Малък път, минаващ през върха на хълм, водеше към Доблияни. Бях доволен, че съм избрал този маршрут. Имах всичко, което ме правеше щастлив, хубаво време, добро физическо състояние, красиви срещи, а сега и прекрасен пейзаж, който запечатах с камера. На следващия ден, 15 август, реших да си взема почивен ден. Щях да отида в черква, за да присъствам на литургията за католическия празник, да наваксам списанията ми, да пера, да оправя една гума, да актуализирам блога си. Да отговоря на имейлите и, ако ми останеше време, да помързалувам. След този ден на отпуск, щяха да ми предстоят само 4 дни ход до границата с Франция, която сякаш се очертаваше вече на хоризонта. Последните два дни щяха да преминат в голямо изкачване на връх Магдалена с надморска височина 1996 метра. Но със сигурност нямаше да има препятствие, включително и планина, която да ми попречи да стигна до родината си. Няма прекалено големи мечти. Продължавай да вървиш, не спирай. Гордостта, че живееш, е най-висшата добродетел. А любовта единственото ти спасение. Раул Фолеро. Десет щастлив като Одисей. Неделя, 19 август. Още един последен завой и последно усилие в тегляне на количката. Права линия, а след това привидно равно. Още един километр и щях да съм у дома. Вече не вървях по пътя, а летях над него. Имах чувството, че краката ми се носят на 5 сантиметра над асфалта. Хиляда метра. Колко стъпки прави това? Това бе най-дългият километър от цялото ми пътешествие. Оглеждах хоризонта в търсене на табела или граничен пункт. Бях обзет от сладко чувство, смесица от щастие и нетърпение. Неусетно стъпките ми станаха по-енергични. В далечината съзрях няколко паркирани коли, което означаваше, че наближавам. Оставаха само няколко стоти метра. Трябваше да продължа напред. И изведнъж. Трябваше да приема факта, че съм пристигнал над главата ми висеше синята бела с надпис «Франция», Обградена от 12 жълти звезди. Докоснаха. След 10 месеца брудане най-после се бях завърнал в родината. Откъде идва и на къде отива? Това бе първият въпрос, дума по дума, който чух да излиза от устата на мой възпален сънародник, присъствал на триумфалното ми влизане. В моята страна вече не се ли поздравява с добър ден? Ами! Оттам казах аз, Сочайки с пръст картона с надпис 8000 км от Египет до Сантяго да Компостела. Но се съмнявам, че събеседникът ми разбра за какво е да реч. 800 км ли? Не, 8000. Проходът Магдалена във френската си част се нарича Проход Ларш. Нямах намерение да оставам на 1996 метра над морска височина. Прекусих пътя, за да изкача с Одиса и последните липсващи ми 4 метра, след което поставих фотоапарата си на триножника и запечатах този вълшебен момент на 2000 метра височина. Пред себе си имах дълъг следобед, в който да се насладя пълноценно на прекрасния ден. Пътят се спускаше към село Ларш, следвайки коритото на река Юбайет, която се влива в Юбай, а след това в Амирон. От лявата ми страна се извисяваше връх Тет Десидюре със своите 3032 метра. А по-нататък се простираше националният парк – Меркантур. Добре дошъл във високите алпи. Трябваше само да оставя краката си да ме спуснат към Барселонет на 32 километра по-нататък. Чувствах се щастлив и. Лек, още повече, че имах уговорена среща с част от семейството си на 22 и което беше след три дни. Възнамерявахме да се срещнем на пътя, но не бяхме оточнили мястото. Така и стана. След един завой на пътя, който се движеше от южната страна на река Дюранс, съзрях три познати лица. Срещнахме се в местността Летурнер. Снаха ми Жизел, сестра ми Колетти и племеницата минели бяха изминали дълъг път, за да ме пресрещнат. И още нещо бяха решили и те да повървят в името на Мира, придружавайки ме в продължение на три дни. С подобен ескорт със сигурност не можех да се чувствам самотен. За късмет, пътят по край река Дюранс не бе много натоварен и минаваше по край овощни градини. Одисей ме предаде за кратко, като се съгласи да бъде теглен от друг човек, но, освободен от 40-килограмовото си джулле, Преоткрих усещането да можеш да вървиш свободно и движенията ти да не са ограничени. Почувствах се даже странно, че ръцете ми висеха, а не държаха по традиция дръжките. След 6000 км километра добра и бярна служба, мир и любов решиха да се приберат у дома и се възползваха от предложения им автомобилен превоз. Пътешествието за тях бе приключило. Бяхаме носили безропотно, но вече не можеха да издържат. Бяха търкали достатъчно подметките си по пътища и кални пътеки, бяха изкачвали достатъчно върхове и спускали достатъчно стръмнини. Обезформени, разрязани, разпорени, съшити, те носеха белезите на цели 10 месеца изпитания. А не беше изминал нито ден, в който краката ми, било той ранени, да не се намъкнат с удоволствие в тях. Никога не съм имал толкова удобни обувки, които да ми паснат толкова добре. Ден след ден, мир и любов вървяха заедно. Исках да ги запазя като трофеи. Смяната поеха техни клонинги от същата марка с фабричното име – Ренегат. Приличаха на оригиналните, но със сигурност не бяха същите. Трябваха ми няколко дни и няколко мехура, за да свикна с тях. След три прекрасни и приятни дни придружителките ми ме напуснаха и аз поех сам през клисурите на Емеуш. Благодаря ви! В ниското течеше бистра студена рекичка, а край нея се нижеха малки плащета с заоблени камъчета. Намирах се в южната част на департамента Дром, която е известна също с името Провинциален Дром. Опознавах собствената си страна, включително и местните. Наименувания с типично френско звучене, които обикновено остават незабелязани – Камамбер Растик НС Ферми Айс Сентиденти, селски камамбер нашите фермери гарантират. Кюлити Доле, Амър Давачис, Качествено мляко, Любов към Кравите, Две Шест, Сюсес Сиздатолус Окзилари крем вирши от Тулуза Слеща и Тъна. Все продукти, от които се бях лишавал в продължение на месеци и които сега намирах в изобилие. За да опознаеш една територия, няма по подходящо нещо от това да вървиш, да докосваш да вдъхваш ароматите, докато накрая се слееш с областта. Придвижвах се бавно към района Прованс и село Ферасиер в община Солт, което, уви, не ме бе дочакало и вече беше подрязало нивите с ароматна лавандула. Изкачих без проблеми 1213 метра на прохода на мъртвия човек и в далечината съзрях гиганта на Прованс връх Ванто. Връх Ванто се извисяваше като страж над огряната от слънце местност Докей. В моя чест, воровиковият гигант, най-висока точка на департамента в Уклюз, брулен поне 6 месеца в годината от Емистрали, бе решил да се представи във възможно най-добрата си светлина. Но силното слънце, липсата на вятър и добрата настилка стилка по никакъв начин не смекчаваха наклона на склона. Предавателната станция на връх Ванто стърчеше като гигантска ступа между лазурното небе и скалистата обезлесена земя. С малко въображение човек можеше да помисли че се намира в Тибет. Пътят се виеше по склона и образуваше гирлянда, по която се движеха група мотоциклетисти с пъстри фланелки, наподобяващи молитвени знамена. Задминаваха ме подскачащи бегачи с слаби тела и бръснати прасци, както и не толкова изтънчени неделни колоездачи с дълги коси. Последните бяха силно зачервени и облени в пот, изглеждаха понякога като залепени за пътя, но все пак устремени към върха. Те ще да успеят да го покорят. Може би с последни сили, но все пак щяха да успеят. Щяха да постигнат целта си. Споменът, че се изкачили митичните 1910 метра на прохода. Щеше да остане завинаги винаги запечатан в тяхното съзнание. 21 километровото спускане при наклон от едно нула тире едно градуса не е лесно начинание. Започнах почти да съжалявам за другия склон. Както и че не бях оборудвал, Одисей и със спирачна система. Да удържам ентусиазма на 40-те му килограма, които мечтаеха да се изтърколят надолу, беше допълнително усилие. От което колената и пръстите на краката ми биха се лишили с удоволствие. Не трябваше да се бавя, за да мога да стигна на време за срещата, която си бях насрочил с фирма Веринардю Везунларумен. Малко преди заминаването ми този производител на знамена ентузиазирано бе окичил Одисей с 14-те пастроцветни флагчета. Вярно, че знаменцата бяха малки, но любезният жест ме беше окоржил морално. Други производители на кампингово оборудване дори не си бяха направили труда да ми отговорят. Елива Кампа, фирмата вносител на количката ми от Канада до Плъзду и магазинът за биопродукти Дактернак бяха единствените които ми направих отстъпка. Аз си мислех, че след прекарани повече от 5 години в пътуване около земята, три издадени книги, един предстоящ филм, множество статии в пресата и телевизионни интервюта, както и над 200 пресконференции ще заинтересувам някой производител, който, разбирайки смисъла на експедицията ми, би се съгласил да се финансира проекта. Не се получи. Със сигурност познанството с директор на голяма фирма би било поуздарно. Отколкото да подготвиш красиво представяне на проекта. И точно заради това малката отбивка до фирма, Веринар беше от изключителна важност за мен. На сутринта на 29 август предполагах, че посещението ми ще бъде по-скоро протоколно, за да изкажа на глас благодарността си на моите благодетели, но не очаквах да ме посрещне Същински комитет, заедно с представители от местната преса, включително и от Ала Марсиес и Лео както и няколко видни граждани, застанали на входа на фирмата. Франс блюво Клюс също се бе самопоканила. Към 14-те ми флагчета се прибави голямо знаме на Мира, пореден подарък от фирмата. Преследващия следобед, липсващия до този момент мистрал задуха със скорост 50 км в час, заплашвайки да прообърне странично, оди се и със същата лекота, с която аз бих могъл да изритам празна консервна котия. Количката наистина се преобърна, докато се катерех към връх ванто, напуснах асфалта, за да направя една снимка и не обърнах внимание на денивалацията. И хоп, Одиси се озова с краката нагоре. Добре, че напълно съзнателно не направих опит да го задържа. Преди да тръгна, подобен опит в пиренеите щеше да ми донесе фатални последствия. Тогава количката се понесе по една стръмнина, аз механично реших да умекотя нейното падане. Така, че изкривих дръжките и емистралът духаше в гърба ми и ме принуди да подскоча напред 4-5 крачки. Сякаш ми шепнеше, хайде, махай се. Чупка. От силата му електрическите кабели и оказателните табели танцуваха, а листата на дърветата изглеждаха като полудели. Въпреки осъмна десетия си мехур, краката ми бяха добре. Дясната обувка не ми убиваше, но левият ми, ренегат ми създаваше грижи. Докато си почивах, се опитвах да го разширя с помощта на камък и консерва с кумрия. Хайде де, страннико, след няма и два месеца вече ще си напълно добре. Срещнах Юпитър, 86-годишен мъж, сдобил се с този прякор през Втората световна война в Сен-Мартен-Дюлундр, селце, разположено преди Сен-Гилем-Людезер. Сподели ми усмихнато, че през войната раздавал грамотевици и светкавици. Човек... Носещ името на най-голямата планета от зодиакалния ми знак, не можеше да не е симпатичен. Първата ни среща бе в хлебарницата, а после се видяхме на площада селото, където подпиращият с бастун старец ми каза, Ела, ще те черпя едно питие. И така се озовахме на терасата на Кафе де турист. Бяло ли, както обикновено? Попита сервитюрат. Юпитър ми разказа за моменти от бурния си живот. Включително и за битката в ардените през последната война. Правил съм много гадости през тази ужасна война. Саботирал съм 200 влака. И знаеш ли, добави той заклетнически баща ми беше в един от тези влакове. Ти рисуваш ли? Ме попита той покъсно. Случва ми се понякога. Хубаво. Продължи старецът. Обичам дърветата. Това дърво, например, е прекрасно. Нали не ти досаждам? Попита за трети път. Придържайки слуховия си апарат, ми разказа и как е оглушал при самолетна катастрофа. Тъп инцидент на 8000 метра височина. Някакъв лешоят се удари в пилотската кабина на самолета на Air France. Беше като бомба. Цяло чудо бе, че самолетът успя да се приземи с 80 пътници на борда. Но за самата случка, Ер Франс нищо не съобщи. След това погледна часовника си, който показваше 12 часа и 40 минути и рече, трябва да тръгвам. Жена ми ще мармори. Сен-Гилем Людезер е малко живописно и спокойно градче, като всяко едно уважаващо себе си провинциално. Населено място Ноще при първите слънчеви дни към големия явор на Централния площад се стичат орди туристи и поклонници. През грачето минава Вая Толсей, пътят през Арл, който е един от четирите маршрута, водещи към Сантяго да Компостела. Оттук пътят продължава през Тулуза, Ош, Жака, преди да пресече Пиренеите и да се влее в Испания при Поента Ларейна в другите главни поклоннически маршрути. За първи път стъпвах на Пътя на пилигримите. Или поне за първи път от началото на това ми пътешествие. Няколко години по порано бях ходил в Галисия, не пеша, аз велосипед, в компанията на малка група френски и бългийски поклонници, тръгнали от лабастит Дърманяк през департамента Ланд. Инициативата за това поклонение беше на вече покойния мой приятел Абат Маси, капелан на Нотр-Дам де Сиклист и свещеник на Креон Дърманяк. Старият отец беше запален по колоезденето и беше превърнал един загубен сред полето Параклис в национално светилище за велосипедистите. Множество шампиони по колоездене бяха откликнали на призива му и бяха оставили в Параклиса шампионските си фланелки. Няма място във Франция с толкова много фланелки на световни шампиони и толкова жълти фланелки на шампиони на Франция. Целта ми не беше да следвам маркираното трасе. А отново да вървя по любимите ми напречни пътища. Щях да избягам от час и да се включа в Камино Франсис, общия поток пилигрими на испанска територия. На площата селото срещнах семейство бългийски туристи, по-естествени от самата природа, извървели веднъж в живота си същия маршрут. Опътиха ме към приемната на абатството. Почуках на стъклена врата и след няколко секунди една монахиня ми отвори. Поисках да ми даде креденциал онзи, паспорт, който всеки пилигрим трябва да представи на входа на всяко убежище, така че всеки уникален печат да свидетелства за похода, започнал от по-далече или от поблизо. Монахинята не ме попита къде отивам, тя предполагаше. Но за мое голямо очудване не се поинтересува и откъде идвам. Може би си беше помислила, че тръгвам оттам. И тъй като не искаше нищо да знае... Аз така и не й казах нищо. Жалко за нея. Така и нямаше да чуе една интересна история. За сметка на това ми поиска 12 евро срещу парчето картон с все още празни квадратчета. Сумата служила и. Като абонамент за списанието на местната асоциация на приятелите на Свети Яков, от който спокойно можех да се лиша. Седнах на терасата на едно кафене и се заслушах в разговорите на съседите ми. Знам, че не е прилично. Но пък е толкова хубаво да разбираш какво се говори около теб. В Херо започваше гроздоберът. Лещият се по пътя гроздов сок ме отведе право към избите. Колкото и да ме привличаше идеята да нощувам сред лузята, реших да не рискувам. Някой шофьор на гроздоберачката можеше да ме смачка, да ме събере и да ме бутилира. Що за край на живота? Даже не и в бутилка, Бордо. Тогава бих линял години наред сред тъмнината и студа на някоя изба, преди евентуален любител на виното да реши да ми изтръгне и да възкликне, отварейки бутилката. Ах! Какъв гений намира! Плакатите по улиците съобщаваха за предстоящите местни празници на биковете. По оградите висеха табели с надпис: а, Внимание, бикове! В страната на. Овалната топка две 8 дори по летата бяха с овална форма мозайка от парцели в кафяво охра, пресечени на места от зелени и вицилузя, които пълзяха по планинските склонове, за да се греят на южното слънце. Смяна в програмата. Реших да прекуся пиранените по-нататък. Жалко за катарските пътеки и Рен Люшато. Избрах да се движа от Томс до каркасом по край големия Южен канал. Случайността на Пътя ме срещна с Кристоф, красива среща, пъстра като акварел. Кристоф беше едновременно пътешественик, колоездач, акварелист и бродяга в най-добрия смисъл на думата. Движеше се със скоростта на Охлюв. Тръгнал от устието на река Жиронт, стигнал след няколко седмици до град Сет и решил да се върна отново дома си, като този път мине по канала, но в обратна посока. Нали ви казах, бродяга? Достатъчно му бе да срещне шлюз или кораб, или пък да види красива гледка и веднага спираше и оставяше колелото си под сянката на някой явор, вадеше котията си с водни бои и рисователна хартия, моли в твърдост нава, 2 мм, и внимателно прибраните в корпусите на стари химикали четки за рисуване. А за водата нямаше никакъв проблем, беше винаги точно пред него. Когато се днеше, забравяше за времето, за пътешествието си. Дори за страховитите облаци на главата му. Рисуваше с изключителна прецизност. Срещата ни бе странна. Аз исках да попълня дневника си с спомени за пътешествия, той пък мечтаеше да пътува дълго с велосипед. В моите очи той притежаваше всички необходими качества, за да стане един добър пътешественик. Обичаше природата, хората, самотата и се движеше значително по-бавно от мен а личната ми дарба да рисувам далеч не надминава неговата. Обсъдихме интересите си и решихме да продължим заедно до град Каркасон. Редиците огромния ворови дървета край канала сигурно бяха видели безброй лодки да плават в краката им, но някаква странна болест ги бе покосила и ако не се направило нещо, ще ли да загинат. Това ни обясни Шантал, приятелка на Кристоф, която живееше на брега. Болестта е донесена по време на Втората световна война, чрез разените дървени каси на американската армия. От тогава насам се е наложило много дървета да бъдат отсечени, ни каза тя. Циркулация на пари срещнахме по край канала Трима пилигрими, връщащи се уш от Сантяго да Компостела. Кристоф, който бил получил преди това 5 евро от някакъв турист, който пък бил харесал платната му, подари същата сума на тримата мъже. Когато стигнахме в Каркасун, някакъв английски турист се прехласна по Одисей, което е нормално. Паркирам пред един интернет клуб. Приближи се към мен и ме попита: Вие ли сте смира? Ами. Да. И той на свой ред ми подаде пет. Евро. Беше мой ред да продължа веригата на солидарност. Във вестник Ладепеш Фарияш излезе хубава статия с заглавие. Пътешественик в търсене на духовността. Журналистът беше прав. В сърцето на малките пиренеи, на платото в Абас, зелените листа на гората започваха да се обагрят в есенна премяна. Сент-Ларисулан във високите пиренеи. Нов красив етап. Втора семейна вълна дойде да ме пресрещне. Това бяха двамата ми братя Фернан и Клод, сестра ми Франсуас, Зет ми Серж, Снаха ми Жизел и баща ми. За когото тази среща беше още по-емоционална. Телевизионен екип от FR3 Мидипиране си беше направил труда да се присъедини към нас и да увековечи миговете радост. Емоцията на цялото семейство беше усъзаема. Буквално извираше от очите на баща ми, който ме бе подкрепил, знам го със сигурност, хилядократно в мислите си. Вероятно дори си представил как Бута – Одисей. Краткият престой с пакурорта в долината Орми позволи да се възползвам от срещата с моето семейство, да дам интервю за радио РФМ и да се срещна с ученици от града. Но пътят ме зовеше. Оставаха няколко хиляди крачки преди да вляза селото си заедно с Одисей, изпълнен с опит и мъдрост. Прекусявайки родината си за първи път пеша, си дадох сметка колко много и разнолики са малките държавици, на които всъщност се дължи нейното богатство. Лураге, районът на Фоа, Педак, Конеш, долината на Ур и Тъна. В красивата местност барони стадо кози и козлата дойдоха лично да ме поздравят. Пътувах вече 11 месеца и попълвах третия си дневник. Дните се нижеха еднообразно и само ритъмът на стъпките ми отмерваше времето. Но пък се различаваха до един по новите срещи, релефа, посоката на вятъра и силата на слънцето, което галеше кожата ми. Щастието ми беше пълно. Просто и автентично. В крайна сметка не е толкова трудно да си щастлив. Трябва само да живееш настоящето и да се отърсиш от излишъците, които често обременяват съзнанието ни до степен да му внушат, че щастието е иллюзорно или че щастието е за другите. Но истината е, че то не е далече от нас, то е в самите нас. Дали животът на открито не просветляваше мислите ми? Дали физическото усилие не премахваше токсините от тялото ми? Дали броденето ми пречеше да фиксирам мислите си или пък липсата на повърхностни. ни? Развлечение ме правеше по-отзивчив? Не знам. Във всеки случай чувствах, че живея. Слушвах се в тялото си и се вглеждах във всичко, което ме заобикалеше. Това ми състояние на дух ме отведе напълно естествено до близкия град Лурд. Исках да благодаря на небесните сили за всички красиви неща, които ми се случваха. Не може всичко да се отдава на случайността и на късмета. Със сигурност молитвите ми са били чути и преди да бъдат отправени от това свещено място. Човек може да се моли и да отправя мислите си към небесата, където и да се намира на планетата. Няма нужда от черква, синагога, джамия или каквото и да било друго религиозно място. Но когато душите на хората се слеят в едно, на едно и също място, за да въздигнат съзнанието си, се получава една и Грегория, подхранвана от красива положителна енергия. Не се съмнявам в ефикасността на една молитва, когато тя отправена в унисон с божествения план. А дали молитвата трябва да бъде формулирана с думи или отправена мълчаливо? Просто трябва да идва от дълбините на душата и да е напълно безкорисна. Запалих свещ и я поставих до другите свещи, оставяйки пламъка и да отнесе моята молитва към небето. Някой ден, сигурен съм, тя ще бъде чута. Нека се установи мир на земята и в душите на хората. Пред мен оставаха още няколко възвишения и вече щях да вляза в Испания. Кога най-после щях да съзра Атлантическия океан? Клисурата Лабайс, 1354 ма, Свързваше долините Асп и Бартус. Бях се превил на две, за да изкача склона с наклон 10,7 градуса. След Лурдио пътят поемаше по живописни проходи по край планинския поток Исо. Не срещнах жива душа. Гората на Исо, експлоатирана през 18 век от Кралския флот, беше прекрасна. Настъпващата есен флиртуваше със зеленината на папратите и високите върхове. Скоро щеше да ги обагри в оранжево. А след това растителността щеше да се наваси безмълвно и да се престори на заспала, даже огъснала. Животът е една безкрайна трансформация. Когато настъпи моментът, растителността ще почерпи от самата себе си нужната сила, за да се появи отново в най-красивата си премяна. Това е сигурно. Красотата и, която блика от пролета, ще разкраси отново света. Има толкова неща, които можем да научим от природата. Преди да прекося границата, която вече беше съвсем близо, ме очакваше нова. Приятна почивка Приятелите ми Маривон и Жорж ме пресрещнаха на пътя и ме отведоха в къщата си над красивия проход какоета. Престоят ми стана още поприятен поради факта, че времето се промени рязко. През целия следващ ден валеше като изведро, а вятърът който се присъедини към тържеството, вещаеше да донесе първия сняг за годината. Почивният ден ми дойде добре. С вълшебните си пръсти Жорж поправи скърцащите лагери на Одисей, а Мариво ме нахрани с най-хубавите си консерви от гъби. Животът е прекрасен. На следващата сутрин температурата навън подсказваше, че на прохода, който трябваше да премина, вероятно щеше да вали сняг. Изминах първите 10 км с лекота, тъй като се возих на задната седалка на камионетка, която ме отведе до мястото, откъдето бях тръгнал преди два дни. Приятелите ми настояха да ме придружат до клисурата Суле. Валеше сняг, но това, което привлече вниманието ми, бе табелата за границата с Испания 3-9 км. Снегорините вече бяха в ход. Оставаха ми по-малко от 4000 метра до границата. Разбрали, Одисей? Навлякох екипировката си за дъжд, вълнените ръкавици и турската ми, полярна шапка. Ски-курортът Пьерсен Мартен остана вляво, докато аз изкачвах стъпка по стъпка последния връх, за да премина последната граница. Няколко крави се почудиха какво правя в мъглата в този ранен час. Понататък овчар Баск, зачервен от студа или от алкохол нос, а може би от двете, ме попита дали не съм срещнал няколко кози. Съжалявам. Приятел, нищо не съм видял. А откъде идваш? Ме попита той. Описах му маршрута си, но притеснено от липсата на стадото си, той дори не ме чу. Бурята се опита да ме задържи още малко във Франция, но не успя. Бях решен да стигна до върха, ако трябва и пълзешком. Нямаше да ме спрат няколкото сантиметра сняк. Оставаше още едно последно усилие. А след това настъпи магическият миг. Съзрех табелата Колджула Пирсен Мартен. Надморска височина 1765 метра. Понататък пътят сменяше наклона си. Насладих се на щастливия момент. Бяла линия на пътя маркираше границата. Още една стъпка. И вече бях в Испания. Където и да се намирате. Започнете пътуването си оттам. Ма ананда е мой. Единадесът ангелско перо. върха се спускаха две следи от гуми в пресния сняг, оставени от испанските. Граничари. Бяха ми от полза. Без тях трудно можех да се ориентирам в мъглата. Точно преди да започна да се спускам, видях голяма оранжева табела, съобщаваща за влизане в провинция Навара. Усещането, как краката ми потъват снега, беше приятно. Природата се беше смълчала в очакване, неподвижна и бяла. От правия път, успореден на река Есека, сърцето на окапаната в слънце долина Ронкал, меделяха само няколко километра завой. Когато стигнах до първия разклон, картата ми, Мишлем, беше категорична. За да стигна до Галисия, трябваше да завия надясно, плътно на запад и да не сменям повече посоката. Само вълните на Атлантическия океан щяха да спрат устрема ми след няколко седмици, когато щях да топна краката си в тях. Сангеса. Аленочервен плакат съобщаваше за вече от минала Корида, Гранд Ферия Торина. Веледей към Нямаше съмнение, намирах се в Испания. По всичко личеше, че поваленият бик е бил храбър. Браво! Въпросът бе че не самият той бе решил да излезе на арената. Но за да възтържествува справедливостта, ми хрумна друга идея. Защо да не се организира нова битка с друг бик другата неделя? Този път предлагам дуела да се проведе в някоя прерия, лице в лице, без публика и с голи ръце. Като равен с равен. Тогава ще стане ясно кой животното или смешникът танцор ще спечели. Франсис Кабрел справо пее, дали този свят е сериозен? Вече се бях настанил сградата, която служеше за подслон на поклонници, наъгъла на малка павирана уличка, когато в края на вечерта ме навестиха приятни гости. Робер и Никол бяха тръгнали от далечния Медок, за да се срещнем и повървим заедно. Дълго пътешествие, което свидетелстваше за нашето приятелство и интереса им към пацифизма. На следващата сутрин се срещнахме и поехме към Тафала. Поента Ларейна. Кръстопътят на всички пътища към Сантьяго де Компостела беше съвсем близо на север. От началото на средновековието до днес там са се срещали всички пътища. Лова е Толосен пътят, който тръгва от Ааро, за да мине през Момпелие, Сенгелем Льодезер, Кастър, Тулуза. Лова е поден си с пътят, който тръгва от Пянвеле, минавайки през Конг и Мойсак. Лова е с автомобилният маршрут който минава през Везеле и стига до Остаба, минавайки през Перидио. Лова е Толна с пътят, който тръгва от Париж, стига до стъба, минавайки. През Тур, Поатие и Бурдо. В подножието на вятърните коли, изправени като часовой, сигурно съм изглеждал като Дон Кихот на Мира, водещ предварително загубена битка с последното поколение вятърни мелници. Стигнах до пътя, водещ към местела. И го отпразнувах при чешмата Ирач. Тази чешма е единствена порода си в целия свят. Чудотворна. От нея тече вино. Когато пътуваш, всичко е възможно. Вярно е, че бъде да се езич. кооперативната изба на Ирач има пръст в това. Има и избор на канелки. Една каналка за вода и една за червено вино. Все пак е поставен надпис да не се злоупотребява стората. Пък и ми оставаше още достъпът, докато стигна до следващия етап Лоса Крус. Но предшествениците ми явно не се знаели испански и се бяха напили до насита. Едва успях да напълня чашата си и чудотворната чешма пресъхна. Така пък се получи по-добре, защото сколата си дойде Хорхе, журналист, който предложи да ми интервюира на испански, за канал Кандела Радио Фуего, излъчван в Южна Америка. Не знам дали червеното вино беше виновно или бедният миречник, но така и на устях да произнаса три последователни изречения без грешка. Пътят, който беше напълно поносим за Одисей през последните няколко километра, изведнъж се стесни, стана каменист и непроходим. За късмет с далечината се виждаше друг път, който поемаше в правилната посока. Върнах се назад и по обходен маршрут стигнах до приюта Виламайор Демонярден, където любезно ме посрещна американката Анита. Тя изпълняваше превъзходно ролята си на доброволец. Впрочем, така функционират по-голямата част от приютите благодарение на доброволния труд на бивши пилигрими от целия свят, които са решили да отделят две или три седмици от времето си, а понякога и повече, за да посрещат други поклонници и да поддържат приютите в добро състояние. Там срещнах четири сънародници, един испанец и един германец. Скромното обежище цареше сърдечна атмосфера и, въпреки че броят на леглата спалнята беше ограничен, все пак имаше достатъчно място. През месец октомври по принцип нямало много посетители. Нищо общо с миграцията през лятото, когато разкаяните по пътищата са повече от звездите в Млечния път. По това време, както ми казаха, хората се състезавали, кой да бъде настанен. Някои били готови да продадат. И тялото, и душата си, за да спят върху купчина слама. Голям брой пилигрими пък тръгвали на път още преди зазоряване, за да успеят да стигнат първи до дестинацията си. Без право на почивка на припек и без право на време за медитация. Такава е цената на славата. Пътуването до Сантяго да компостела е модерно и за това става жертва на собствената си слава. Аз все пак бях щастлив, че съм там. Готов бях за нови срещи. Готов бях да изслушам всичко, което пътуването щеше да ми нашепне. Вдъхновен от написаното в Библията, където се казва, че последните ще станат първи, оставих групата пилигрими да ми изпревари и последен хлопнах вратата на приюта след себе си. Запитах се обаче доколко камино пътят беше проходим. Дали... Одисей щеше да може да се движи по него. Дали нямаше да е прекалено тесен? Дали щеше да ми се наложи да правя големи обиколки? Бях се опитал да получа отговор на въпросите си, но всичко, което бях разбрал за новия етап, бе, че пътят е добър. Но какво значи добър? За един пешеходец, дори и стръмната пътека е добър път, но за 40 килограмова двукулка като Одисей, широка 60 см. Нещата стоят по-различно. Тревогите ми се оказаха основателни. Тръгнах в оказаната посока, следвайки жълтите стрелки, и започнах да се катеря по пътека, която не вещаеше нищо добро. Моето шесто чувство За част от секундата, Одиси се преобърна и падна на земята за втори път. Не разбрах какво го предизвика, но този път последствията бяха повече от ужасяващи. Лявата дръжка се беше откачила. Беше невъзможно да продължа в това състояние. Не можех да си простяне небрежността Можех да изляза от положението само ако закърпех с подръчни средства количката. И на помощ ми се притече българският ми Беше достатъчно здрав и дълъг. Реших, че ако го привържа към a с електрически кабел, който пазех в резерва, и силно опъната вътрешна гума може и да стане. И действително поправката се оказа надежна. Можех да тръгна отново на път. Количката беше загубила оздравината си и се клатушкаше, но можех да напредвам и това бе най-вожното. Въпреки, че беше ранен, Одисей не бе казал последната си дума. По някое време заваля, сякаш за да допълни и без това особения ден. Принудих се да спра, защото за 29 път спуках гума. За пореден път извадих инструментите за ремонт рендето, лепилото, лепенките и поправих гумата на място. Не ли странно да ходиш пеша, а да пукаш толкова гуми? Всички недостатъци на колелото, без нито едно предимство. Сигурно съм пренадал гумата при спирането ми на някоя бензиностанция, защото беше частично разкъсана. Трябваше да й окажа първа помощ, бинт от лента вътрешна гума с надеждата, че ще успея да стигна така до следващия тиенда да си магазин за колела. Какъв ужасен ден само! Зачудих се дали пътят не искаше да ми каже, че никога нищо не е сигурно. Всеки рибар би ви го казал, никога не слагайте тигана, докато рибата е още в морето. Пилигримите в наши дни със сигурност не са толкова пламенни, колкото тези през средните векове. Тогава е трябвало да вярваш силно във всяко изпитание и да имаш огромна смелост, за да тръгнеш по толкова опасен път. Блажен е бил пилигримът, който е стигал жив и здрав до Звездното поле, Къмпасасъл, Къмпасъл, компостела, без да стане жертва на разбойници или вълци. Днес не е необходимо да се ровиш по карти. Камино сякаш те хваща за ръка и те води от само себе си. Минава по главното шосе или подсказва. Обиколен маршрут Човек бързо свиква да търси с поглед жълтите стрелки, нарисувани по скалите, плакатите, стените или върху самата земя. Към главната сигнализация има и допълнителни указания. Посочват се частни приюти, барове, ресторанти, хлебарници, бакалии, където всеки пилигрим би бил щастлив да укрепи силите си. Накратко, пътят е съвършено обозначен. Всяко учреждение си има собствена стратегия как да отклони пешеходеца, потенциален клиент и да го отведе до вратата си. Сал Гратис, безплатен печат, е написано на един плакат. Някои ненаситници няма да се поколебаят да направят още една отбивка, за да получат още един допълнителен печат върху креденциала си. А дали това ще ги направи по заслужили? Ако раят се печелеше с печати, то щеше. Древните украшения, червените точки и картинките за добродържание държание все още функционират добре. Хората все още имат нужда от шоколадови медали, за да вървят. Е, това е невероятно. Бях вървял повече от 11 месеца сам към този испански град, а сега стотици чифтове крака се носеха в същата посока. Вече дори не беше нужно да казвам къде отивам, всички го знаеха или поне предполагаха. Есента наистина беше дошла, когато стигнах Логроньо. Беше божествено красиво. Седнах на маса на едно място за отдих, отворих широко дневника си и сложих тенджерата си да топля вода за разтворимото си кафе. Наслаждавах се на слънцето, а голите ми крака, опрени в земята, се зареждаха с вливащата жизнени сили и енергия на Лариуха. Целият ден бе пред мен. Нищо не ме караше да бързам. Времето ми принадлежеше. Не трябваше да търся къде да се послонявам. Впрочем, въпросната вечер исках да заложа на див кампинг, като в добрите стари времена, когато пътят ми не бе така маркиран. Нямаше да ми се налага да слушам как съседът ми хърка, нито пък да усещам аромата на други крака, освен своите собствени. Къде ли щях да спя? Не знаех. Вятърът щеше да ме отвее на където реши а аз щях да се мушна в най-луновата си бърлога. Щях да се насладя още веднъж на бохемския живот, докато все още имах възможност да го правя и да се опиянявам от свободата си до екстаз. Прекалявам. Харесвам приютите, които ми предлагат трогателни срещи. Всеки пилигрим си има своя собствена история. Толкова много къщета живот и всички до един напълно различни. Чесновата супа на отец Дон Хосе Мария от приюта в Сан Хуан де Ортега е известна по целия свят. Не можех да пропусна големия си шанс. Белязаният от годините служба възрастен свещеник сервира лично супата си на десетината пилигрими, които се бяхме събрали въпросната вечер. Сигурно така ще прави и досетния сетния си ден. Сигурно така е правил и Сан Хуан де Ортега, ученик на Санто Доминго де Ла Калзада, Бенедиктински монах от 11 век, който е посветил живота си да популяризира пътя на Свет Яков. Дали чесновата супа на абата не гонеше тайно, злото от телата на посетителите тръгнали да търсят светоста? Не се споменаваше в рецептата. Бургус Понеделник, 8 октомври Тридесето пукане на гума Докато обикалях вътрешността на импозантната катедрала Санта Мария, в главата ми се въртеше една единствена мисъл е, прекалено е. А въпросната готическа катедрала е едва третата по големина в Испания. Сякаш не беше религиозна сграда, а музей на готическата скулптура, адаптирана към пишността на испанския стил. С риск да шокирам някого, признавам, че това изобилие от злато и скулптури не провокира у мен никакъв духовен отзвук. Даже обратното. Аз лично предпочитам да влизам в малки черкви и по възможност дори празни да седна на някоя пейка и да прекарам в тишина няколко минути на смирение. Подобен род здания не ме потикват към самовглъбяване. Дали стрелите на катедралата са достатъчно високи, за да достигнат до Господ? Просто прекалено. Не можах да не помисля за поколенията строители, но уморни труженици които между 16 и 17 век са оставили вероятно кръвта и живота си сред тези камъни. Зачудих се колко ли гладни хора са могли да бъдат нахранени, ако в катедралата беше вложено по малко злато. Но по онова време насядалите удобно върху пълни с са злато сандъци, висши испански духовници със сигурност са искали да впечатлят света и да подчинят тълпата. Пред всички странични параклиси беше поставена решетка, забраняваща достъпа до тях. За информация на публиката, църковните власти бяха инсталирали монетни автомати с телефонна слушалка. Посетителят трябваше само да пусне монета от едно евро в апарата и да хване слушалката, за да чуе от разстояние обясненията. При подобна цена се надявам, разказът да идва директно от Ватикана. А Бедняците те да си вървят по пътя. Изненадите ми не свършваха до тук. Испания, както и Италия. Прави електрически свещи. Тази катедрала наистина ще остане завинаги в съзнанието ми. Край на старите восъчни свещи. Тук свещите са електрически. Елате към светлината, братя и сестри. Изумителен прогрес. Строителите на катедралите са помислили за всичко, но не и за това. Стъклените свещи светеха само по тежестта на монета от 20 евроцента. При такава цена да не се очудваме, че духовенството разполага с последните технологии. А човек пали по 4 или пет наведнъж. Тези свещи блещукаха за кратко, за да създадат иллюзия, но след няколко минути загасваха. Нямаше нито пламък, нито мирис на дим. Нямаше и символика. Какъв ли ще бъде следващият етап? Причастие пред машина с монети. След Бургос пейзажът беше равен и сух ла места. Високо плато, обградено от планински вериги. Въпреки, че районът не приличаше по нищо на пустинята такама, нито на монголските степи, безкрайният, брулен от ветровете хоризонт предлагаше на поклонника възможност да се наслади на празнотата и понякога да се слее с нея. Ако по случайност се окажеше сам, нищо нямаше да отклони вниманието му. Това се случва толкова рядко. Този етап от пътешествието ми бе буквално Божи дар. Гледката би накарала някой монах Джен Будист да е медитира пред каменните стени, духът му да се слее с хипнотичния ритъм и да се свие до същността си. Пожелавам му го. Възможността да се срещнеш със самия себе си е шанс, който не трябва да се изпуска. Изправяне лице в лице, което не винаги е лесно. Раждане, което протича понякога болезнено и сред плач, докато черупките ни, в които сме като в затвор, се разпукват една по една. Всички дълбоко закатани емоции излизат на светло. Слоеве страх, разбити мечти, неудовлетворения, любовни тръпки. Сърце, покрито с люспи от лук, това сме ние. Искаше да извървиш пътя ли, приятелю Пилигрим? Е, успя. Изненадан ли си? Мисляше, че ще се разходиш приятно по някоя алея че ще си изплатиш малко и че така ще успееш да се пречистиш? Може би сега вече разбираш, че истинският път е вътре в теб. Пътят, по който лъкатушиш, е тук само за да те отведе към пътуването ти, към самия теб. Ако решиш да започнеш това пътуване, ще навлезеш в дълбините на собственото ти. Аз, където ще откриеш вселена, за която дори не си подозирал. Ще откриеш красиви гледки, каньони и планини, обширни поля и пеещи потоци, по край, които ще можеш да си починеш, заслушан в песента на живота и любовта. Но за да чуеш песента на звездите, малки ми поклоннико, ще трябва да се отървеш от своето самодоволство и невежество. Трябва да си празен, за да можеш да чуеш какво ти нашепва вътрешният ти глас. От ранен следобед до късна вечер, уморени от битката с вятъра, прахта и жаждата, Пилигрими бутаха един след друг вратата на страноприемницата с надеждата да свалят най-после от раменете си проклетата раница, която им откъсваше раменете, да събуят обувките от набитите си от път крака и да се проснат на някое легло. През първите няколко минути не искаха нищо друго. Не ги интересуваше дали е е твърд или мек, дали спалното помещение е препълнено и дали от него се носеше повече мирис на пот, отколкото на танян. Следваше душът. За който бяха мечтали повече от хиляда пъти през деня прекрасен, ако беше останала топла вода или ужасен, ако трябваше да се мият като войници със студена. Старият римски път, който водеше до загубеното селце Кълзадила Делаквеза, изглеждаше безкраен. Тези, които бяха тръгнали от фромиста, вече бяха извървели около 37 километра. Спълно право са се питали дали ще имат силите да стигнат до целта си. Или ще трябва да спят на открито в месета. Оставаше им поне отехата, че през топлите летни месеци етапът със сигурност е по-тежък. Пътуването е безмилостно, още с пристигането си човек насочва мислите си към маршрута за следващия ден. А има ли закуска? Ако да добре, но ако не, трябва да се пазарува или поне да се проучи къде може да се купи нещо за следващата сутрин. Заедно с няколко други пилигрими стигнахме до единствения хотел-ресторант в този край на света. Поклонниците тук бяха добре дошли. Даже бяха неочаквана придобивка за заспалото сълце. Менюто специално за пилигрими струваше 8 евро. За такава сума не можеше да се очаква нещо особено, но пък и нямаше от какво да се оплакваме. Храната беше съвсем прилична – супа, две пилешки бутчета... Пържени картофи, парче торта, вино и кафе. Обикновено след тежък ден пилигримите се хранят обилно и облизват чиниите си без особени. Претенции В един ъгъл на помещението имаше телевизор, поставен върху стар бюфет с изделка на глава на конкистадор върху всяка от вратите. До телевизора лежеше черна пластмасова фигурка на бик и статуетка на Света Богородица от пилар. Липсваше само репродукция на танцорка на фламенко. В ресторанта имаше множество кръгли маси. Сервитюрките бяха видимо свикнали с посетители от четирите краища на света, насядали един до друг в дружеска атмосфера и образуващи около кръглата маса братски-приятелски кръг. След като в часа за хранене мирът беше възможен, защо тогава да не направим около земята гигантска маса, на която народите от цял свят да се срещат, споделят, пият и ядат. Пробягващите в ранното утро силуети в далечината не се различаваха един от друг. Въпреки че и бастуните, които носеха, заместваха дисагите и емблематичната поклонническа ляга от средновековието, тези хора бяха тук, на същото това място, готови да вървят и преодоляват километри, така както са го правили хиляди други, вдигащи прах преди тях. Уелтерей! По-далече, по-високо! възглас. Разменян между пилигрими през средновековието, продължаваше да се предава от уста на уста. Тези хора са обмислили вероятно в продължение на месеци, а дори и години, как да извървят пътя, така както човек се разкаива постепенно. Сега, когато вече бяха стигнали до тук, сигурно голяма част от тях искаха да останат. Някой можеха да си позволят да извървят само няколко етапа, къде поради липса на време, къде поради някоя или друга рана, или пък просто защото са дошли да видят как е. Но вероятно ще се върнат следващата година, още порешени да довършат Ела Камино към освобождението. По пътя имаше и такива, които не правеха нищо като останалите. Такива, които бяха изминавали Камино Франсис 36 пъти, които познаваха всеки завой и които бяха тръгнали от Лаплата, Южни Испания, Германия или Швейцария. Имаше и такива, които периодично отиваха и се връщаха, разменяйки по-здрави с насрещната вълна. А други просто бяха хлопнали вратата на домовете си и бяха поели напред. Пътят е като историческа книга. Историите за пилигримите се носят като легенди, а Рейдио камино ги разпространява с пълна сила. Случи ми се и на мен да срещна непознати, които вече познаваха. Маршрута ми. След като дълго време бях наричан писман. Бях преминал в категорията Ланселот рицарят с количката. Този прякор ми дадоха Бернари Клер, двойка симпатични 60 годишни швейцарци. Оказаха ми голяма чест. Кристиан бе друг човек, когото срещах от време на време. Той беше тръгнал от Германия с висок колкото самия него бастун, като се беше заклел да носи няколко килограма камъни в границата си до Крозделферо, за да облегчи страданията на болните. Бях изненадан да установя как пътят развързва езиците на хората, а споделянето на ежедневните изпитания създава атмосфера на доверие. Да си излеж душата пред непознат сигурно действа успокоително. Всеизвестно е, че споделената грижа е половин грижа. Въпросната вечер съседка по стая ми бе една импозантна жена на около 50 години. Здравенячка, стил Севернелха. Израсла на чист въздух и хранена селеново месо. Когато я попитах каква е понародност, тя млъкна. Е, да не би да съм казал някаква глупост? Най-после тя ми отговори, от Норвегия съм. А после добави, говоря слабо английски. Реших да не я притеснявам повече. Сигурно бе прекарала тежък ден. Впрочем, тя заспа съвсем скоро, увита спалния си чувал, изпускайки гърлено, гъга гъгагрър при всяко издишане. И на мен ми се искаше да направя същото, но тя не ми даде тази възможност. А ако и подсвирнех, се страхувах да не отнеса някоя брадва по главата, една норвежка дървосекачка носи винаги със себе си по някоя брадва. Ако кажа, че съседката ми имаше глава на гном върху тяло на гигант, ще прозвучи прекалено, но въпросната вечер се простих си, си представа за красивите скандинавки. С един поглед тя убиваше всеки зародиш за еротичен сън. Рано сутринта желязното ми легло се разтресе. Отворих очи и съзрях съседката ми, справена до мен. Усмихна ми се, сякаш искаше да ме попитае, добре ли спа, след което хвана с две ръце долната част на фланелката си и я дръпна към главата си. Е, нали нямаше да направи това, което си мислех? Поне не преди закуска. Напротив. Направи го. Стоеше с голи гърди в краката ми, изправена като келтски монолитен блок. Тук вече се оплаших. Повече няма да говоря лошо за скандинавките, обещавам. Зарових глава във възглавницата си, за да отложа възможно най-дълго часа на ставане. Усмивката на Камила, красива бразилка, беше значително по-привлекателна. Срещахме се от време на време през отделните етапи. Същото се отнасяше и за Наташа, приятна южноафриканка, с която обсъждахме пътуването. Още по-често се срещах с германката Елизабет. Разпознавах раницата и тоягата и, оставени на входа на някоя от малките черквички, които посещаваше, и си казвах, вижти, Елизабет вече е пристигнала. Не очаквах да ме изпреварила. Спътниците ми също свикнаха да ме срещат, свеещи се знамена и с камера в ръка. Ходих малко с Доминик, родом от Париж, който беше щастлив, че вече бе успял да извърви веднъж цялото разстояние, с Шантъл, бивша медицинска сестра, с която си допаднахме още при първата ни среща, Семоник, чието лице излъчваше невероятна вътрешна вяра, дискретна, болна, но винаги на време за срещата. Приятно ми бе да вървя също с Жан, който бе родом от Осево Адю Селанш, той също се отличаваше с дискретност и приветливост. Елака минаваше буквално пред вратата на дома му, която той само бе хлопнал за гърба си. А как да забравя симпатичния? Даниел с бялата брада. Той беше истински извор на знания за пътя, който вече бе имал възможност да извърви. Сподели ми безценна информация. Походих из бившия анестезиолог Бернар, Сален, Симон и Филип. Кармен беше италианка и впечатляваше с постоянната си елегантност и широката усмивка, която озаряваше лицето и. А също и приятелят ми Штефан, германец с неизменна барета на главата. Той беше единственият, който знаеше предварително метеорологичната прогноза. В крака си имаше метална пластина, която го известяваше за предстоящите промени на времето. Нарекох го Magic Shoes. Бежовите му обувки изглеждаха винаги безупречно. Дори и той не разбираше как става това. Не само обувките на Штефан бяха магически. Самият камино влизаше в тази категория. Не очаквах да бъда така обладан от духа на пътуването, зад всяка купчина камъни, зад всяка жълта стрелка или каменна стена се криеше по един дух. Едно нещо е сигурно, да изминеш, пътя не обикновена разходка, а нещо съвсем друго. Това е пространство, в което се срещаш със себеподобни, а после и със са самия себе си, заличавайки спомена за повдигнатия прах. Някои хора след неколко ходене стигат до Сантяго да компостела, а други достигат небесата. Все пак. Да прекосиш голяма част от Испания благодарение само на енергията на тялото си е само по себе си постижение. Особено при нашето съвременно общество при което да ходиш се е превърнало в престъпление. А при ходенето и тялото, и духът печелят. Впрочем, човек не може да върви, без да използва и двете. Да надскочиш физическите си възможности води неизбежно до надскачане и на духовните. Етапите се нижеха един след друг, Някои бяха по-дълги, а други по-интересни. Карион Далос Кундес е масила Далас Мулас, Льон. Креденсиалът ми се изпълваше с повече или по-малко естетични печати, на особено оригинални, но някои все пак хармонични. Заместваха тези, които получавах при прекусяване на отделните граници. Бях си забранил да правя каквито и да било предвиждания по отношение на пристигането ми пред голямата катедрала Сантяго, въпреки, че като всеки един от събратята и сестрите ми имах някаква бегла идея, кога ще стане това. В град Сторга отбелязах с подобрен вариант на Меню пилигрим годишнината от началото на моя поход. Празнична вечер, доста целомъдрена според мен. Но какво това? Цяла година. Не малко все пак 12 месеца приключения, открития, понякога проблеми, но най-вече великолепни срещи. Месета бе вече зад гърба ми. След месеците самота около главните пътни артерии пилигримът най-после щеше да види как релефът става друг и как сменя недоловимо наклона си. Бях все още в провинция Кастилион, но Галисия протягаше ръка към мен в далечината. Дали Трикси и Кристина, съответно германка и австрийка, щяха да удържат на обещанието си? От тъмнината на зараждащото сутро се изтръгнаха две светулки. Надявах се да са те две смели жени, изкачващи стръмния склон, водещ към върха. Предишната вечер се бяхме разбрали да се срещнем на това място, за да присъстваме заедно на изгрева на слънцето. Да, те бяха. Бяха удържали на думата си. Бяха напуснали много рано сутринта под слона Фонсе Бадон, намиращ се на три километра долу, за да дойдат на срещата на време. Мястото бе наситено с особена символика Локрус Делферо, железният кръст, беше като висок тотем, чиято основа потъваше постепенно сред камъни, материализирайки всичките глоби и грехове, които пилигримите искат да загърбят. А за да го сторят, поклонниците правят какво ли не, понякога дори ексцентрични неща. При пристигането си в града предната вечер видях някакъв коленичил испанец дарови земята под кръста. Сигурно е търсил някакъв заровен амулет. Стори ми се странно, затова се качих при него и го попитах. Кей паса? Какво става? Мъжът се обърна пренебрежително към мен и ми отговори. Нада. Нещо като не се бъркай, където не ти е работа. Не смятах да приключа нещата така и формулирах отново въпроса си. Мъжът видимо се смути от присъствието и настойчивостта ми, Прекрати търсенето и се спусна към колата си. Дали пък няма някакъв пазар за особени предмети, свързани с Локрус Делферо? Доста преди да стигна до върха, който се намираше на 1400 метра над морска височина, бях решил да преспя близо до Железния кръст, обърнат към звездите. Трикси и Кристина изкачиха склона. Извиках ги и осветих пътя им с Фенер. Бяха увити фанураци, ръкавици. Вълнени шапки сякаш отиваха на планина. Вярно, че беше доста студено. Поздравих ги за смелостта им. Слънцето се бавеше и все още се противеше да се покаже над. Хоризонта, който наблюдавахме заедно, неудобно седнали върху купчина на камъни, но жадни за новата зора. И този ден слънцето щеше да огрее света. Еманярин се намираше на няколко километра по-надолу. Това бе една от онези планински махали, в които къщите се бяха превърнали в купчени стари срутени камъни. Селото вече щеше да изчезнало, ако прословутият брат Томас не беше решил да направи приют за пилигрими. А поклонниците му се бяха отблагодарили, разпространявайки информацията по всички пътища, така че мястото се бе превърнало в задължителна спирка за всеки пилигрим. Томас бе известен като белият вълк, а самият той се наричаше. Последният тамплиер. Така или иначе бях щастлив да направя тази пауза, пък било той само за да пие на едно кафе. Когато ме видя да се задавам в компанията на Даниел, с когото се запознах на пътя, забикам баната. Мачос келомитрос. Ми каза той, подавайки ми топлата си ръка. През спортите му бяха минали много пътуващи душ, стояги в ръце и изморени нозе които така и не бяха спрели да разказват за иначе обикновено обзаведения приют, който бе белязал трайно съзнанията им. След Алтодесерезалес започваше 20-километрово спускане до помферада. Спусна се отвесно, озарено от светлина, и падна деликатно пред краката ми. Бялото перо бе предназначено за мен, бях сигурен в това и малко задачен. Инстинктивно погледнах небето. Но не видях нищо друго, освен лазура, без каквито и да било облаци или птици. Небето беше празно. Взех перото в дланта си и останах неподвижно, сам, насред малкия селски път. Дали моят ангел-пазител не бе решил да ми даде знак, дарявайки ме с перо от собствените си криле? Разчетох посланието му. Филип, приятелю мой, най-после стигна до края на пътешествието си. Вземи това перо като символ на връзката която винаги ще ни свързва. Полети на свой ред. Бъди лек като въздуха, радостен като събуждащата се природа и показва и пътя на другите. Ами, да! Ако това е съдбата ми, нямам нищо против да бъда скромен предвестник на света, който ще дойде. Ще потупя това красиво перо в мастило, за да изпиша най-красивите си разкази за мир, любов и хармония, без да лъская някого и без да налагам идеите си. Ще бъда само свидетел, пешеходец, на когото, ако някой желае, може да се опре. Лисия Брор беше. Другият паметник, за който слушах от седмици. Според радиокамино след етапа Ронсево, маркиращ на влизането в пиренеите, този етап бил един от най-трудните по маршрута. Върхът на Кантабрийските планини бележеше началото на областта Галисия където нямах търпение да стигна и да отъркам краката си в земята на келтите, Оставих отляво пътя да се спуска към село Лафаба, опасявайки се, че по средата на изкачването то ще се стесни прекалено или ще стане твърдо опасен за Одисей. Жалко. Аз лично имах силното желание да се изпотя при това последни скачване, но продължих по обходен маршрут и асфалтиран път, водещ също до върха. Село Себрейро с няколко стотин жители беше кацнало на 1300 метра над морска височина. Влязох в него относително късно, събратята ми вече бяха пристигнали, настанили се, измили и разперили доволно пръсти на краката. Приютът беше обширен, но въпреки, че беше октомври, бе почти пълен. Откъде ли се бяха взели тези испански пилигрими, които никой не виждаше по пътищата? Някои от тях се включваха в маршрута само за последните 150 километра. Впрочем, достатъчно бе да извървиш последните 100 километра, за да получиш компостела диплома за доблестен и смел пилигрим. За това някои хора не виждат смисъл да започнат похода си от подалеч, тъй като резултатът е един и същ, добавяш към биографията си, стигнал до Сантьяго. Осебрейро бе един от най-красивите и най-стари етапи на поклонението. Селото имаше свой характерен облик. Можеше да мине за галско селище със своите с стари каменни къщи със ламени покриви, накацали в планината сякаш да наблюдават римските легиони. То беше само по себе си място за поклонение, откакто, така се твърдеше, се случило чудото на Себрейро. Ето я историята. През средновековието някакъв смел и благочестив селянин не се оплашил от светкавиците по време на една буря и се покатерил по склоновете на себриро, за да присъства на литургия. Проповедникът погледнал слошо около единствения вярващ, дошъл на месата му и я провел до огнището. Чудото станало по време на Евхаристията, когато хлябът се превърнал в плът, а виното в кръв. Намерих част от приятелите си в ресторантите и тавърните на селото. Откъдето се носеше келтска музика. Навсякъде цареше. Празнична атмосфера. Дали сигурността, че краят на пътуването наближава, правеше пилигримите толкова щастливи, или удоволствието, че са преодолели трудностите по маршрута? Вероятно и двете. Лицата им греха. Камино беше преобразил част от тях. Младият пилигрим Артур ми каза един забавен цитат чието автор беше забравил, блажени са смахнатите, защото излъчват светлина. Самият аз бях безкрайно щастлив и, вероятно малко, смахнат. Галисия се простираше в краката ни чак до Атлантическия океан. Сред обраслите са зелена растителност долини се носеше далечният вятър на Британия, където се бяха родили праците ми. И за това се чувствах добре. Галисийците говорят на Гаейго. Природнине на португалски език, ядат палачинки, зеле и морски дарове и свирят на гейта Галега, галисийска гайда. Покрай криволичещите пътища се нижеха менхири, кръстови могили и ечарос с прекрасни малки хамбари за галисийско зърно. Пътните каменни знаци, които вече се виждаха на по-кратък интервал, отброяваха оставащите километри. Долових гласовете на спътниците ми уфория, примесена с зараждаща се носталгия. Оставаха още една евкалиптова гора и няколко завоя до края, няколко последни стъпки по прашния път по звездите. Събота, 27 октомври. Пристигане в Сантяго да Компостела. Последната нощ прекарах в приюта Монтедегозо, огромна модерна конструкция, изключително функционална, но бездушна, издигната на няма и 5 км от входа на столицата на Галисия. Предпочитах да се забавя и да изчакам утрото. За да се насладя пълноценно на триумфалното си пристигане. Пет, 4, 3, 2. Един. Когато навлязох в предградията на големия и шумен град, се почувствах някак бъркан. Не можах дори да намеря табела, пред която да направя няколко снимки. Но чудото стана. Аз, който говорех за Сантяго да компостело от година насам, тази сутрин бях пристигнал. Беше прекрасно. Разминавах се с пътници, които също бяха доволни, че пътешествието приключва. Някои все още ходеха забързано, други накуцваха, но на лицата на всички грееше широка усмивка. Още няколко стотин метра, павирана уличка, след което завойна дясно и ето го пред дверието на катедралата, през която от средните векове насам бяха преминали милиони поклонници. Какво ли облегчение е било за... Пилигримите от онова време да пристигнат най-сетне. Днес, дори да ни изпадаме в екстаз през сградата, която очаровала предшествениците ни, радостта все пак е реална, макар и по-въздържана. Вярващи или невярващи, водени от вътрешна убеденост или просто увлечени от колективната треска, пилигримите се бутаха да влязат, за да присъстват на месата, която щеше да се отслужи в тяхна чест. Такава е традицията. Месата на пилигримите бележи с божествен печат признателността пред тяхното поклоничество. Пилигримите влизат в катедралата, преминавайки през портала на славата под статуята на Свети Яков. В тълпата различих добре познати ми лица, както и такива, с които се бяхме срещали мимоходом по пътя. Лицата на всички бяха белязани от усилието през последните седмици и на открито. Някои закъсняха за церемонията и влязоха по средата из големите си обувки и тоги, оставиха раниците в краката си и заеха местата в края на редиците. Вероятно бяха спазили традицията да допрат чело в това на Матео, майстора строител, изобразен на централната колона на входа, и да поставят дланите си върху издълбаните в камък отпечатъци, докоснати от множество благочестиви ръце преди тях. Хората нямаха търпение да видят как прословотото от Ботефмова гигантско кандило, задвижвано от тарбалерос, облечени в традиционните си червени туники, се люлее по цялата дължина на катедралата под звуците на хора. Спектакълът беше внушителен. Цялата катедрала се изпълни с мирис на тамян, който пречисти душите на вярващите. След края на службата пилигримите напуснаха светата катедрала един по един или на малки групи. Емоцията на всички бе заема. Церемонията бе белязала края на поклонничеството им и те внезапно се бяха почувствали в безтегловност. Разменяха набързо с пътниците си адресите си, за да продължат приятелството, което бяха създали по време на това изпитание. Някои отиваха да споделят за последен път с приятелите си меню пилигрим, а други поемаха обратно към домовете си. Някои искаха времето да спре. Други се обещаваха да се срещнат отново и да извървят отново маршрута. Но скоро всеки от тях щеше да се върне към обичайните си малки или големи занимания. Така или иначе, едно нещо бе сигурно, след това дълго пътуване в сърцата на пилигримите щеше да остане завинаги безценен спомен, закътан дълбоко в душите им. При желание можеха да го извикат и да му се порадват отново, да преживеят отново красивите моменти на равенство, човечност и братство. Празничната вечер отмина, но въпреки вътрешното ми ликуване не забравих, че пътешествието ми не свършваше до Крайната ми цел не бе нито катедралата в Сантяго, нито гробът на апостол Яков, сигурен съм, че ще ми прости за това, а Фистера, която се намираше на още 90 км по-нататък. Исках да стъка с краката си на последния участък от Звездното поле, върху последния парцел асфалт на провинция Галисия. Исках да заволювам с последни усилия края на света, към който от 12 месеца насам се стремеше блождещият ми дух. Когато стигнах там, погледът ми щеше да се насочи още по на запад към безкрайния хоризонт. Вълните на Атлантическия океан щяха да облеят мирните ми крака и тогава щях да знам, че съм постигнал целта си. Оставаха само три дни. Странно усещане. Беше ми трудно да разбера къде съм. Бях почти пристигнал, но все още не напълно. Имах чувството, че всеки извървян от краката ми сантиметър се равнява на 10. Звучи идиотски, първите ми. Крачки са били същите, но просто усещането ми за последните беше много по-наситено. Това е. Не знаех дали да не ход, за да пристигна побързо, или да забавя, за да удължа очакването за съдбовния миг. Камино стана труден за... Одисей и аз бях принуден отново да стъкя на асфалта, лишавайки се от възможността да прекарам последните си нощи в приюти. Между другото, така стана по-добре. Възползвах се от последните си дни, за да остана сам със себе си, а от последните нощи, за да лагерувам на открито и да подредя спомените си, които се блъскаха с всичка сила в главата ми. Мислих за семейството си. И по-специално за баща ми, който очакваше с нетърпение моето завръщане, а също и за майка ми, която ме подкрепяше от високо през дългото ми пътуване. Помислих и за всички хора, които бях срещнал по пътя си и които вероятно не подозираха, че съм стигнал толкова близо до целта си. Фистера Сряда, 31 октомври Последен ден ходене Метеоролозите вещаеха хубаво време. И действително беше достатъчно да вдигна очи, за да се уверя, че времето е превъзходно. Бих казал даже изключително за района на Галисия, където дъждът нерядкост. Прекрасен ден за разходка. Три километра. Това бе разстоянието, което ми оставаше да извървя. Само три нищожни километра. Изчаках да стане обяд и чак тогава напуснах фистера. Поех по пътя, който водеше към нос и който свършваше свар. Синьото на океана се беше сляло с лазурното синьо на небето. Слънцето сякаш държеше лично да освети последните ми метри. Пътят вървеше нагоре, но това не ме интересуваше. Летях във въздуха. Два километра. В далечината отляво съзрях фара. Стъпките ми се забавиха. Дъхът ми се ускори не от усилие, а от емоцията, която ме обзе в този миг. След два километра всичко щеше да свърши и земята, и пътят, и ходенето. И пътешествието, и дори причините да съм тук. Как да не се объркаш при подобна перспектива? Един километра, хиляда метра. Все още можех да направя обратен завой и да се върна по стъпките си в Египет. Още можеш да поема по обратния път и да се срещна с всички хора, които бяха отворили вратите и сърцата си за мен. Нула километра, последният край пътен камък, не можеше да се сбърка. Показваше... 0,00 километра. Бях стигнал края на камино и почти края на земята. Фарат на края на света вече не беше унази далечна издаденост на океана. Беше тук. Съвсем близо до мен. Исках да го прегърна. Одисей не можеше да отида по-нататък. Аз бях стигнал целта си. Докато слънцето прегръщаше Испания, Една друга светлина озари обърнатите към океана скали. Беше плъмъкът на една от износените ми фланелки в съответствие с традицията, която изискваше достигналият до края на пътуването си пилигрим да изгори някоре от старите си дрехи. Жест, който символизираше прераждането и новия живот на освободения човек. Намерих подходящо за лагеруване място точно преди нощта да ме обгърне няколко стотин метра по-нататък, върху самотен висок нос. Бях сам срещу океана и усещах целувката на вятъра по лицето ми, така както я бях усетил преди 12 месеца на върха на Синайската планина. В далечината фарът намигаше на звездите. Трябваше да свърша още две последни неща, за да считам голямото ми пътешествие за приключено да хвърля бутилка в морето и да докосна Атлантическия океан с върха на обувките си. И двете щях да направя същата сутрин. Бях запазил една от изпитите с приятелите ми пилигрими в Сантяго Бутилки, където след литургията гърлата ни бяха пресъхнали. От месеци насам обмислях да сложа послание за мир в стъклена бутилка, която да хвърля в морето с надеждата, че ще се носи по вълните и ще акостира в непознати земи. Посланието ми щеше да бъде за вяра в цялото човечество. Моментът беше настъпил. Бях предвидел всичко. Хартия Красива панделка, флумастер, тапа, лепенка. Посланието ми беше в бутилката, капачката беше добре затворена, а самото шише непромокаемо. Оставаше само да се спусна до океана по стръмна и тясна пътечка, да се покатеря на близките скали и да намеря най-подходящото място, откъдето да хвърля. Поех глътка въздух, обърнат на запад, отместих дясната си ръка назад, спрях за миг, след което хвърлих силно бутилката възможно най-далече, и извиках, колкото ми глас държи, да живее мирът. Наблюдавах я, как се отдалечава. Вълните не я върнаха обратно към брега, и това беше добър знак. Слязох още по-надолу, този път точно над водата. Скалите бяха хлъзгави и не исках да се озовава водата като втора бутилка. Да си признаем, подобен финал щеше да е повече от неприятен. Вълните се разбиваха в скалите с оглушителен шум. Проникваха в тях, сякаш за да огледати. Най-скритите им цепнатини, след което се оттегляха. Изчаках да дойда вълна, по-голяма от другите. Красива вълна, която да бележи края на историята. Но тя се забави. Ако трябва да съм честен, нямах нищо против, тъй като знаех, че в мига, в който вълната докосна обувките ми, Пътешествието ми ще е приключило. Завинаги. Вече нямаше да съм бродещ пилигрим. Вече нямаше да се налага да слагам единия си крак пред другия. Е, след като краят е тук, нека да свършваме. Слезох още няколко сантиметра и застанах неподвижен пред океана, като сетоик пред неизбежното. Но тласканите до този миг от морския бриз вълни изведнъж стихнаха. В на нежност към мен се понесе бяла пяна. Бях убеден, че се бе устремила право към мен. Дали Нептун, римският бог на морето, се опитваше да ми благодари за моята одисея? Водата се доближи бавно до краката ми, някак пофлиртува с обувките, след което се засили и ги прегърна. Мир и любов се къпеха в Атлантическия океан. Точно в този момент пътешествието ми приключи. Епилок. Земята е моята родина. Човечеството моето семейство. Халил Джубран. Подметките ми спряха да галят земята, а неразделният ми спътник, Одисей, остана неподвижен. Ако след като достигнах Атлантическия океан, ми хрумнаше, че ще е добре да продължа приключението си, колко ли допълнителни километри щях да извървя по други прашни пътища? Със сигурност, както по време на похода ми от Синайската пустиня до звездното поле, щях да преживея много красиви емоции. За пореден път, пътят, този непогрешим мой другар, ме бе водил към незабравими и невероятни срещи. Бях преминал през Пущинаци, където през дългите периоди на самота душата ми се бе въздигнала до непознати висоти. Мирният ми поход, който премина и през силно духовно заредени места, бе подхранван от братска енергия, така че днес чувството, че принадлежа към голямото семейство на човечеството, е вкоренено завинаги в мен. Ако бях ограничил прехода си през пустинята до няколко стъпки по бясъка, експедицията ми щеше да загуби част от своя смисъл. Да тръгнеш на подобна Одисея означава да приемеш, че рано или късно ще останеш сам със себе си, че ще се изправиш пред бездната на невежеството. Трудностите, въпросите, съмненията, радостите и мъките, които съпътстват подобно. Приключение са само признаци, симптоми, малки камъчета, посипани от божествената ръка по пътя ни задължителни уроци, за да можем да продължим дългото си и трудно пътуване сред собствената ни вътрешна пустиня. Свобода Това е, от една страна, големият шанс на човечеството, а от друга трудност, пред която той е изправено. Човекът има преимуществото да може да направлява собствения си живот. Но едновременно с това той влияе и на себеподобните си, и на природата както за добро, така и за лошо, уви. Човекът има избор да се насочи към светлината, за да направи от земята свят на равенство, взаимопомощ и братство, или пък да остави живота си да премине в безразличие и дори да отстъпи пред най низшите си егоцентрични желания. Уроците, които научих през годините на бродене, споменат от радушния прием, който получавах от всякакви народи, Протегнатите, изпълнени с дарове ръце, споделените усмивки посеха у мен семето на надеждата и ми дадоха оптимизъм за бъдещето на човечеството. Истинският мир е вътре самия човек, дълбоко сърцето му, а не в някои от безбройните споразумения, подписвани по светлината на прожекторите по целия свят и погазвани само няколко седмици покъсно. Трябва само да го докоснем. Той е тук. Има толкова много щастие, което трябва да се споделя. Толкова много любов, която трябва да се раздава. Толкова много причини да сме щастливи и да се наслаждаваме пълноценно на кратките моменти на радост, предлагани ни от живота. Мисля, че човекът трябва да разбере грешката си, да преосмисли приоритетите си и да престане да подхранва егоистичните си желания, за да се сбъдне най-после отредената му съдба. Пътешествията ми няма да спрат до тук. Моят добър приятел, пътят вече мезове към нови приключения и срещи. Ще продължавам да вдигам прах по пътищата, да съзърцавам звездите и да се усмихвам щастливо на живота като пътник по планетата Земя. Благодарности Пътешествието ми нямаше да е толкова блескаво, ако пътят ми не беше усеян с многобройни срещи. Отворена врата, любезна дума, усмивка, подаден стол или чаша чай. Малките жестове превърнаха пътуването ми в красив урок по човечност. Тези на които искам да изразя благодарността си, са прекалено много, за да мога да ги изредя поименно, освен ако не напиша втори. Том Благодаря на всички тези безбройни анонимни хора. С най-красиви мисли бих искал да изразя признателността си към вас. Въпреки това бих искал да благодаря лично на няколко души, които преди, по време на или след пътешествието ми допринесоха за успеха на това красиво приключение. Благодаря на майка ми и баща ми за любовта им към мен, на цялото ми семейство за подкрепата и срещите фалпите и пиренеите, както и на сестрите ми Франсуас и колет за коледните колети. Благодаря на българските ми приятели Жана, Радостин, Теодора и Мартин за прекрасния им прием, на петия и туристическото дружество Българка Сливен, на учениците, които взеха участие в конкурса за рисунка под наслов те, нарисувай ми мира», както и на техните преподаватели. Благодаря на приятелите ми Марианж за помощта и в Бейрут, Вероник за посещението и в Словения и за това, че бута Одиса по скалистите пътеки, без да губи усмивката си, на Маривони Жорж за сърдечния им прием, техническия преглед на Одиси, на Рубери Никол за посещението им в Испания, на Патрик за приема и подредбата на видеокасетите ми. Благодаря на тези жени и мъже, които чрез интернет ме подкрепиха и окоражиха. Благодаря на фирма. Веринардио Везон за знамената, които ми подариха и които се вееха гордо над Одисей, както и за специалния прием по време на посещението ми, а също и на фирма Дьоп на магазин Овил Кампьор, на фирма Доктор Кнок за отстъпката при покупка на оборудване. Благодаря на приятеля ми Кристоф за качеството на иллюстрациите. Благодаря на приятеля ми Жерар, писател и журналист, за анализа на книгата и конструктивните му коментари. Благодаря на коректорите ми, чието правописни поправки направиха разказа ми по-представителен, на сестра Миколет, приятелите ми Жан и Даниел, както и на господин Ален Боаро и неговата съпруга. Благодаря на, от си обувките ми, мир и любов. Благодаря на ангелите ми пазители, че ме закриляха. Благодаря на живота за всички тези щастливи дни. Асоциация Слънчев лъч защо да отпускаш ръце? След като може да ги разтвориш. Ансесил Лакост Хуманитарната асоциация «Слънчев лъч» е ново приключение в приключението. След като светлината свети, то нека тя да свети за... Всички. И за малките, и за забравените от живота. Целта на тази асоциация... Създадена през месец февруари 2005 година, е да провежда конкретни акции в полза на нуждаещи се хора от всички краища на света. Оказва финансова и морална помощ, осигурява необходимите инструменти за възстановяване и строителство, изработва проекти, така че засегнатите да могат отново да вдигнат глава. Дейността е насочена предимно към забравените от институциите бедни хора, към тези, които не искат друго освен да живеят с минимално достоинство. Мала лъч светлина – осветяващ пътя Първите акции са проведени в Мадагаскар – строителство на четири къщи за семейства без покрив. Строителство на кладенец Покупка на оризище Покупка на различни материали – шевни машини, семена, училищни помагала, инструменти и дъра. Акции предстоят и в други страни. Вие също бихте могли да допринесете за успеха на тази красива хуманитарна инициатива, като информирате приятелите си за нея. Системата от устта на ОХО трябвало да функционира, така че да създадем красив братски кръг около земята. Асоциация Слънчев Лъч, която издаде настоящата книга и дивидито с филма «Поход за мир», се финансира единствено от киноконференции, продажба на книги и дискове. Киноконференции Искате да организирате киноконференция? Няма нищо полесно от това. Хващам под ръка количката си, Одисей или яхам колелото си. Фидел и съм при вас. Програмата ще включва множество дейности. Прожекция, дебат, изложба на оборудване, автографи върху книги и дискове. Няма да обикновена кинопрожекция, а среща с пътешественик, движещ се с човешка скорост. Можем да се срещнем във вашата община, старчески дом, учебно заведение, спортен клуб, ваканционно селище, асоциация, салон на книгата и дъра документация при поискване. Благодарим предварително. Контакт – citizensearal.com Кристоф Епе Пътешественик Бродяга Акварелист www.myspace.com на черта MRSSN Кантъкт, мрдссентедзимейл.ком Приложение Първи албум Египет, първи стъпки в Синайската пустиня Прибедуините Йордания, в долината Вади Рум Египет Втори ден ход Среща с Рико Иншалах Синай Тръгвам, предстои ми да извървя 8000 км. Натоварил съм Одиси с храна за няколко дни и 21 литра вода, за да съм сигурен, че ще стигна без проблеми до бреговете на Червено море. Хвърлих се в това приключение с послание за мир през Рамо, с отворени очи, готови да се наслаждават на всичко по пътя ми, с наострени уши и отворени обятия, готови да прегръщат. По край бреговете на Червено море. Един месец път. Тялото ми започва малко по-малко да се адаптира към новата форма на пътуване и да се аклиматизира към пустинната обстановка. Изминавам по около 30 км дневно, оставайки по прашния път мирните си следи. Поход за мир. Четвърти мехур. Проверка на самоличността от йордански полицай на входа на Вади Рум. Йордания. Вади Рум. В компанията на Варда. Красива среща на чаша чай, която ще остане за завинаги в паметта ми. Петра. На гости у Амджа, посрещане като във всеки сирийски дом, те е спонтанно и радушно. Сирия. Улична сцена в стария град Дамаск. Сирия. Лек полъх от Франция сирене, което се смее, и старо Рено 12, което скърца. Луксозни сардини. Ливан. Фалафел Ден след ден записвам в дневника си важните факти от пътешествието ми, срещите, вицовете, всичко, което новото ми предлага. Поглед към терасите на Триполи Близо до границата с Ливан Триполи Слори и Жоржет На сутринта след прекарана нощ в едно село Стенопис в предградия на Бейрут Турция Деветото спукване на гума Братски обмен между обитатели на една и съща планета Смяна на чорапите След три месеца ходене Турция Моите приятели овчарите, пазачи на Чилета вълна, които следят движението на облаците в небесата Втори албум По пътя На гости от турско семейство на брега на Средиземно море, след три месеца ходене. Турски превозни средства. Често срещани. Турция. Въртящият се дервиш влиза постепенно в транс и разгръща ръцете си към небето. Лявата длан е обърната към небето, за да получи милостта на Аллах, а дясната обърната към земята, за да разпространи милостта му на земята. Не само камионите са ми врагове а също и безбройните парченца стъкло, посипани по шосето. Вятърът развява турското знаме и повдига роклите на въртящите се в екстаз дървиши. Турция понякога спя до бензиностанции. Приемат ме като цар. А консумирам толкова малко. Едва един литър безоловен бензин седмично. Троянският кон и легендата за Одисей. Пробвах всички марки бензиностанции. Петралу офиси са най-добри. Прекрасно посрещане. Почерпихаме с чай, нахранихаме, а понякога ми подаряваха дори бензин за котлона. Гърция. Минавам гръцката граница. Турският хляб е истински деликатес. Замръзналата ми палатка в Турция. България. Кърджали, смолен, Широка Лъка, Благоевград, Рила, София. Прекосих страната стъпка по стъпка, пресичайки родопа планина от изток на запад. Кратка почивка у българските ми приятели. Теодора, Мартин, Жана Радостин. Празнуваме заедно първите месеци от похода ми. Срещи с хора при скорост 5 км наклоне на черта час. Рисунките-победители в конкурса, моля те, нарисувай ми мира. Посещение в рилския манастир. В Пирин планина. Десети ме хор осветява пътя ми. Планетарна рефлексология в употреба на бродещия пътешественик. България. Рано сутринта, Фрилския манастир. Любимата ми светла бира. България е рай за диво кампингуване. Да намериш затревено място сред природата, за да опънеш палатката си, е като детска игра. Босна. Ако напуснеш пътя, за да опънеш палатка, рискуваш да отскочиш 10 метра нагоре от босненския батут. Вадя отново оборудването ми за ремонт лепенки, лепило, ренде, помпа. 15. пукане на гума. Здраган за прекрасния преподавател по изкуства. Сбогувам се след прекарана нощ на гарата. Сърбия. Застава 750L, е емблематичната. Сапонерка на Сърбия. Босна. За да накарам колите да ме заобикалят, съм принуден да екипирам Одисей с домашни изработен, отдалечител. Малко ме псуват, но действа. Харватска. Харватска, останки от войната на Балканите. Прекрасен маршрут през орнитологическия парк, Лонско поле, където мигрират ежегодно многобройни. Штъркили. Осми месец път. Изминал съм повече от половината от разстоянието, а обувките ми, мир и любов са направили няколко милиона крачки. Движа се със скоростта на Охлюв, теглейки къщата си зад мен. По край пътя в парка, лонско поле се издигат красиви дървени къщи. Срещи Трети албум Словения Пристигане в столицата на Словения В компанията на Славко, Барбара и синовете им. Вероника прави спагети. Одисейн намира приятели в супермаркета. Италия. Добре дошли. За да избегна натовареното движение, трябва да заобиколя тунелите и да премина през няколко поточета. Одисейн намира нов приятел. Франция. Отново в родината. Част от семейството ми ме пресрещна в опите, а в пиренеите дойдоха баща ми – Жизел, Колет, Нели. Фернан, Клод, Серж и Франсуаз. Среща с Кристоф по край Южния канал. С и Жорж. Испания. Лошо падане. Дръжката се щупи и трябваше да я закрепя с помощта на българския мичадър. се и по скалистите пътища, охранявани от келтски могили. Срещи по Камино Франсис. Като милиони пилигрими преди мен, и аз оставям камъчето си в подножието на железния кръст. Изгрев над Лакрус Делферо. Среща с отец Томас в легендарния му приют Феманярин. Фарат на края на света маркира края и на пътуването ми. Потопих краката си във водата и хвърлих бутилка в морето, съдържаща послание към човечеството за мир. Километр нула. Стигнах брега на Атлантическия океан след 8000 хиляди километра и една година ходене. За автора Дин самотен мъж с количката си, Одисей и тяхната прекрасна Одисия в продължение на 8000 хиляди километра, тръгнал отвръх Моисей в Сейнайската пустиня, Филип Жак се впуска в това приключение с послание за мир през Рамо, с отворени очи, готови да се наслаждават на всичко по пъти си, с нострени уши и отворени обятия, готови да прегръщат. Той иска да предаде посланието си с всяка една от 12 милиона стъпки, които извървява за да стигне година по-късно до Сантяго да Компостела. От браговете на Червено море до Атлантическия океан той преминава през 14 държави от близкия и Европа, които прекосява със скорост от 5 км наклонена черта час. Едно пътешествие, изпълнено с чувство за братство, отвъд културните и религиозни различия, в което е заложен оптимизмат за един по-добър свят www.scsansara.com Филип Жак Пътешествие Подзвездите Превод Нели Сеоларова Редактор Елена Радинска Коректор Марияна Пиронкова Консултант Инженер Стоян Пиронков Френска Първо издание Http2 е наклонена черта 4 и ISBN 978-954-95351-389. www.vikund-bg.com.